Така се допитваше той до съкровените дълбини на съвестта си, наведен, така да се каже, над бездната на собствената си душа. После стана и закрачи стаята. Каза си, хайде, няма какво да му мисля повече. Жребият е хвърлен, но не изпита никакво облегчение. Напротив, както не можем да попречим на морето да се връща към брега, така не можем да попречим и на мисълта да се връща към един и същ натръпчив въпрос. Морякът нарича това прилив, виновният, огризение. Бог повдига и в душата бури, не само в океана. Няколко секунди по-късно, той неволно поднови мрачния диалог, в който беше и говорещ, и слушател, казваше думи, които би желал да премълчи, и слушаше неща, които би желал да не чуе. Подчинявайки се на таинствената сила, която му шепнеше «Мисли», както 2000 години преди това беше шепнала на друг един обречен «Иди». За да бъдем правилно разбрани, преди да продължим, ще направим едно необходимо пояснение. Не ще съмнение, че хората разговарят със себе си. Няма нито едно човешко същество, с което да не се е случило това. Бихме могли дори да кажем, че най-възхитителната тайна на словото е именно способността му да преминава от мисълта към съвеста и да се връща от съвеста към мисълта. В такъв смисъл трябва да се разбират думите, той каза, той възкликна, които се срещат в тази глава. Ние си казваме разни неща, разговаряме със себе си, възклицаваме мислено, без да нарушим външното мълчание. Вътре в нас невъобразима глъчка, всичко говори, само устата мълчи. Макар че са невидими и неосъзаеми, душевните изживявания са помалко реални. И той се запита докъде е стигнал. Зададе си въпроса какво представлява решението, което беше взел. Призна сам пред себе си, че доводите... Които беше привел мислено, бяха чудовищни, че изводът му, нека колелото се върти, Бог си знае работата бе направо недопустим. Та нали, ако не попречи на съдбата и на хората да извършат това смешение, ако не разсея заблуждението им, ако съдействува с мълчанието си, с една дума, ако не стори нищо, ще извърши всъщност всичко. Та това би било последната степен на лицемерното безчестие. Долно, гнусно и подмолно деяние Грозно и отвратително престъпление. За пръв път от 8 години насам сам нещастникът бе изпитал горчивата сладост на престъпния помисъл и на нечестната постъпка. И той плю от погнуса. Продължи собствения си разпит. Запита се строго какво точно разбираше под думите «постигната цел». Неговият живот действително преследваше една цел. Но каква точно? Да скрие името си? Да заблуди полицията? Нима бе извършил всичко в името на тази нищожна придобивка? Нима нямаше друга, по висока, истинска цел? Спасението си безспорно, но не физическото, а духовното си спасение. Да стане отново честен и добродетелен. Да се превърне в праведник. Та нали главно това? Единствено това беше желал винаги? Нали точно това му беше повелил епископът? Да затвори вратата на миналото си. Но нима по този начин затваряше, прави Боже, та той я отваряше отново, извършвайки една мерска постъпка. Та той ставаше отново крадец, и то най безочлив крадец. Ограбваше съществуването, живота, спокойствието, мястото под слънцето на друг един човек, ставаше убиец. Убиваше, убиваше нравствено един нещастник, превръщаше го с небивала жестокост в жив мъртвец, Обричаше го на смърт под открито небе, на преизподнята, която носи името Катурга. Напротив, предавайки се в ръцете на правосъдието, спасявайки човека, който беше станал жертва на трагично недоразумение, вземайки отново името си, ставайки отново по необходимост каторжникът Джам Вължан. Той ще е истински да довърши духовното си възраждане и завинаги да затвори зад себе си вратите на ада, от който излизаше. Падайки привидно в него... Той всъщност го напущаше завинаги. Беше длъжен да стори това. Не го ли стореше? щеше да заличи всички добрини, които беше направил. Целият му живот щеше да бъде безплоден, цялото му разкаяние щеше да бъде безполезно и той трябваше да си зададе въпроса. За какво бяха всичките ми усилия, той чувствуваше присъствието на епископа, то беше станало по откакто Монсеньор Емириел не беше между живите. Той чувствуваше втрънчения поглед на праведника и съзнаваше, че занапред кметът Мадлен с всичките си добродетели ще му вдъхва отвращение, А каторжникът Жан Вължан ще се издига чист и достоен за възхищение пред неговия взор. Защото другите хора виждат маската му, а епископът вижда истинското му лице. Защото другите хора виждат живота му, а епископът вижда съвестта му. Той трябваше следователно да отиде Фарас. До да освободи и да разкрие истинския Жан Вължан. Ови, това беше възможно най-голямата жертва, най-сърце-раздирателната победа, най-мъчната стъпка, но така се налагаше. Горчива участ. Да не може да бъде проведен в очите на Бога, ако не бъде опозорен в очите на хората. Така да бъде. Каза той. Трябва да се реша. Трябва да изпълня своя дълг. Да спася той човек. Той произнесе високо тези думи, без да си дава сметка, че говори на глас. Взе сметководните си книги, провери ги и ги приведе в изправност. Хвърли в огъня куп разписки за пари, които беше дал взаем на дребни, и спаднали в затруднения търговци. Написа и запечата едно писмо. Ако някой попаднеше в стаята му в този миг, би могъл да прочете адреса върху плика. За господин Лафит, банкер, улица Артуа, Париж. После извади от едно медже фейл с няколко банкноти и паспорта, с който същата година беше ходил да гласува. Ако някой би го зърнал, заед с тези дреболии, докато умът му беше погълнат от толкова важни мисли, едва ли би могъл да предположи какво ставаше в душата му. Той мърдаше само от време на време усни, или пък вдигаше глава и втренчваше поглед в някоя точка на стената, като че ли именно там очакваше просветление и отговор. След като завърши писмото до господин Лафит, той го сложи в джоба си ведно с портфейла и пак се заразхожди стаята. Все същите мисли го гнетяха. Все така ясно виждаше дълга си, написан с огнени букви, които плъмтяха пред очите му и семестеха ведно с погледа му. Върви. Кажи името си. Разкри самоличността си. Виждаше също така, оживели и придобили сякаш осъзайми очертания, двата стимула, които бяха до сега двойното ръководно начало в живота му, да скрие името си и да прекара благочестие дните си. За първ път ги видя съвсем ясно изхвана разликата, която ги делеше. Даде си сметка, че единият от тях беше неизменно положителен, докато другият беше податлив на опоручаване. Че единият означаваше себеотрицание, а другият – себелюбие. Че единият сочеше – ближния, а другият – неговото – аз. Че единият бе светлина, а другият – мрак. Те се бореха и той наблюдаваше техния двобой. Колкото повече потъваше в мислите си, толкова по-големи ставаха размерите им. Сегата бяха израсли вече като изполини и му се струваше, че дълбоко в душата му, в безкрая, за който споменахме преди малко, се бореха с сенки и проблесъци бог и демон. Той тръпнеше ужасен, но чувствуваше, че благородният порив взема връх. Съзнаваше, че е настъпил решителен час за съдбата и съвеста му че епископът беше белязал първата фаза на прелума в живота му, а Шан бележеше втората. След съдбоносното превращение, съдбоносно изпитание, а между това постепенно го обхвана отново стихналата за миг трескава възбуда. Безброй мисли прекусяваха мозъка му, но те само затвърдяваха решението му. За миг си каза, че може би взема всичко прекалено при сърце, че в края на краищата този шамматио е извършил кражба и не е толкова зажалене. Но тутък си си отговори. Ако действително е откраднал само ябълки, то ще бъде осъден на няколко месеца затвор. А от това наказание, докато Ргата има доста чувствителна разлика. А знае ли се със сигурност дали наистина е извършил кражба? Доказано ли е? Името Жан Вължан тегне над него и замества всяко доказателство. Та нали това е обичайното отношение на кралските прокурори. Смятат го за крадец само защото знаят. Че е като След малко му хрумна друга мисъл, че когато сам разкрие кой е, може би заради героичната му постъпка и седемгодишния годишния му почтен живот, както и за всичко, което е сторил за този край, ще го помилват. Но той скоро отхвърли това предположение с горчива усмивка. Спомни си, че открадването на 40 село от малкия жерве го правеше рецидивист. Че това престъпление не можеше да ни излезе наяве и според недвусмислените разпореждания на закона го обричаше на доживотна каторжна работа. Отърси се от всяко самозалъгване, откъсна се постепенно от всичко земно и потърси сила и отеха другаде. Каза си, че трябва да изпълни своя дълг, че може би дори ще се чувства по-малко нещастен, след като го изпълни, отколкото ако се отклони от изпълнението му. Че ако оставяше колелото да се върти, ако не напуснеше Емон Тройсурмер, Уважението, на което се радваше, доброто му име, добрите му дела, всеобщата почет и възхищение, милосърдието му, богатството му, популярността му, добродетелта му щяха да имат дъх на престъпление. Какъв друг вкус биха могли да имат всички тия благочестиви прояви на фона на такова грозно деяние? Докато, ако се пожертвуваше, небесна благодат щеше да осени и каторгата, и позорния стълб, и на и зеленото кепе и непосилната работа, и безпощадното клеймо на срама. Той си каза най-сетне, че не може да постъпи друго рече, така му е било описано, безсилен е да промени това, което е предопределено свише, и каквото и да направи. Му предстои да избере или привидно достолепие и душевна низост, или душевна святост и привидно безчестие. Докато се бореше с толкова мрачни мисли, той не отпадаше духом, но чувствуваше мозъка си преуморен. Мисълта му неволно се зарейваше по други, незначителни асоциации. Кръвта биеше силно слепочието му. Продължаваше да се разхожда напредназът. Изби полунощ най-напред от камбанарията на кварталната църква, после от кулата на общината. Той отброи 12 удара на двата часовника и сравни тембъра на звъна им. Спомни си по този повод, че няколко дни преди това беше видяло един железар, оставена за продан стара камбана, на която беше издълбано името. Антуан Албен от Руменвил. Стана му студено. Запали малко огън в камината. Не се сети да затвори прозореца. Пак се унесе. Трябваше да напрегне силно паметта си, за да си припомни за какво мислеше, преди да удари полунощ. Най-сетно успя. Ах, вярно! Каза си той. Бях решил да се предам. После изведнъж се сети за Фантин. Така. Ами какво ще стане с тази клетница? И отново го обзеха колебания. Фантини изплува внезапно съзнанието му и го залясна очаквана светлина. Стори му се, че цялото положение се видоизмени и той възкликна. Отлично! През цялото време имах предвид само моята собствена личност. Бях загрижен само за собственото си удобство. Дали да мълча, или да се издам, дали да се укрия, или да спася душата си, дали да бъда уважаван виш чиновник, достоен за презрение, или презрен като достоен за уважение, но все поставях на първо място себе си, само себе си, единствено себе си. Та това е върховен егоизъм, Боже мой. Различни форми егоизъм, но те или иначе – егоизъм. Не трябва ли да помисля малко и за другите, грижата за другите е Више Добродетел. Хайде, нека поразчопля въпроса. Нека изключа себе си, нека се зачеркна, нека се забравя, какъв ще бъде резултатът от моето решение, да приемем, че се предам в ръцете на властта. Улавят мене и пущат Шан Матио, връщат ме в каторгата, великолепно. А после? Какви ще бъдат последиците тук? Какво ще стане с целия този край, града, фабриките, индустрията, с работниците, мъже, жени, стари дядовци, деца? С бедняците. Аз сътворих тези материални блага и аз давам препитания на тези хора. Навсякъде, където по комин, аз съм осигурил главния в огъня и месо в тенджерата. Създадох охолство, оборот, кредит. Преди мене нямаше нищо. Благодарение на мене този край се съвзе, оживи, замогна се и се разви. Аз му дадох потик и го обогатих. Ако ме няма мене, той ще замре. Ами тази жена която изтрадала толкова много, която въпреки падението си има толкова много качества и за чието нещастие неволно съм виновен аз? Ами детенцето и, което обещах да и кратко доведа, не съм ли задължен до известна степен към тази жена, не трябва ли да поправя злото, което съм й кратко причинил? Какво ще стане, ако аз изчезна? Майката умира. Детето остава на произвола на съдбата. Ето какво ще стане, ако се предам. Ами, ако не се предам. Какво ще стане, ако не се предам? Той си зададе този въпрос и се сепна, разколебан за миг и тръпен. Това състояние обаче не трае дълго и той се отговори невъзмутимо. Е да, онзи човек ще отиде в каторга, вярно, но толкова ли е страшно това, дявол да го вземе? Та той е крадец. Аз мога да си разправям колкото си ще, че не е откраднал, но той действително е откраднал. А аз оставам тук, продължавам делото си. След 10 години ще спечеля 10 милиона, ще ги раздам на населението, без да задържа нищо за себе си. За какво ми се на мене? Аз не се блъскам за себе си. Общото благоденствие постепенно ще нараства, нови индустрии ще се зараждат и ще преуспяват, фабриките и заводите ще се умножават, семействата – 100-хиля 100,000 семейства. Ще живеят щастливи. Областта ще стане по населена, на мястото на някогашните чифлици ще изникнат села, на мястото на пустещите площи ще се появят чифлици. Нищетата постепенно ще изчезне, а ведно с нея и развратът, проституцията, кражбата, убийството, всички пороци, всички злодеяния. А тази изстрадала майка ще отглежда детето си, и целият край ще заживее охолно и честито. Сума си ли бях, когато мислех да се предам на властта? Наистина необходимо е да премисля всичко внимателно и да не избързвам. Как? Нима само защото ми се харесва да играя ролята на благороден и великодушен човек. Каква мелодрама наистина? Нима само защото мисля егоистично единствено за себе си. Нима само за да спася някакъв непознат крадец и не храни майко от прекалено сурово може би, но все пак заслужено наказание. Трябва да загине цяла една област. Да издъхне вълницата една злочеста майка. Да бъде изхвърлено на улицата едно беззащитно момиченце. Като куче. О, но това е чудовищно. Без майката да зърне още веднъж детето си. Без детето да се порадва поне малко на майка си. И всичко това заради някакъв стар мушеник, крадец на ябълки, който сигурно е заслужил, ако не точно за това, то за нещо друго, да лежи в каторгата. Похвални са наистина моите скруполи, които ме карат да спася един стар скитник който ще проживее най-много още няколко години и едва ли ще се чувства по-нещастен в каторгата, отколкото в жалкия си коптор. А да принеса в жертва цялото население на един край, с толкова майки, жени, деца. Бедната козет, която няма никого други го на този свят освен мене и която навярно в този час зъзне, посиняла от студ в Бордея на Тенардие. Какви негодници наистина! И аз смятам да изменя на надълга си към всички тези бедни създания. Да се предам на правосъдието. Да извърша тази небивала глупост. Да допуснем най-лошото. Да предположим, че ще постъпя неправилно и че съвестта ми ще ме опреква някой ден за това. Нима себе отрицанието и добродетелта не изискват да приема за благото на ближния тези опреци, които ще тързаят само мене, тази лоша постъпка, която ще позори само моята душа. Той стана и пак заснови стаята. Този път му се струваше че е постигнал вътрешно удовлетворение. Диамантите са скрити дълбоко в недрата на земята, а истината – съкровените дълбини на духа. Струваше му се, че се беше спуснал в тези съкровени дълбини и след дълго ровене на шком в непрогледната тъма беше открил най сетне скъпоценния камък – истината. Държеше в ръката си и се прехлъсваше пред блясъка и кратко. Точно така е, помисли си той. най сетне съм на прав път. Намерих решението няма как. Когато човек е принуден да избира, трябва да се реши. Жребият е хвърлен. Нека колелото се върти, стига колебания, стига нерешителност. Не лично моят, а общият интерес изисква това. Аз съм мадлен и си оставам мадлен. Горко на този, който е Жан вължан Аз вече не съм Жан Валжан, аз вече не познавам този човек, не зная какво представлява той. Ако някой в този миг е Жан Вължан, прав му път. На мен не ми влиза в работата. Това съдбоносно и ме блужда е в мрака и тежко на главата, върху която се спре и връхлети. Той се огледа в малкото огледало над камината и каза. Е, виж ти! Как ми олекна, като взех решението си. Сега съм съвсем друг. После направи още няколко крачки и спря рязко. Хайде! Не бива да отстъпвам пред нито една последица от взетото решение. Все още няколко оцелели нишки ме свързват с Жан Вължан. Трябва да ги разкъсам. В самата тази стая има предмети, които могат да ме разобличат, безмълвни вещи, които могат да станат свидетели против мене. Край, всичко трябва да изчезне. Той бръкна в джоба си, извади кесията си, отвори я и взе малко ключе. Мушна ключето в една ключалка чиято дупчица едва личеше измежду най-тъмните краски на рисунките, по хартията, с която бяха облепени стените. Оказа се скривалище, малко до лапче между стената и връхната плоча на камината. Вътре имаше само няколко дрипи, синя памучна риза, стар панталон, изтъркана раница и дебела чепата тояга с желязна обковка в двата края. Ако някой беше видял Жан Вължан по времето, когато прекусяваше Дим през октомври 1815 година, лесно би разпознал в тези дрипи тогавашното му облекло. Той беше запазил дрехите, както пазеше и свешниците, за да му напомнят началните стъпки в новия му живот. Само че беше потолил донесените от катургата вещи, докато беше поставил на видно място подарените му от епископа свешници. Погледна крадъшком към вратата, като че се боеше да не би някой да отвори, макар че беше затворена срезе. После сграбчина веднъж всички тези неща, които беше съхранявал така благоговейно въпреки риска в продължение на години, и без дори да ги погледне, хвърли бързо и решително всичко в огъня, и дрипи, и тояга, и раница. Затвори тайното шкафче и с удвоена предпазливост, не нужна за напред, понеже то беше празно, бутна пред вратичката му голямо кресло. След няколко секунди стаята и подсрещната стена заиграха червени, треперливи от блясъци. Всичко гореше. Чепътата тояга пръщеше и искрито отскачаха чак посред стаята. От раницата, която се превръщаше в пепел, ведно с отвратителните дрипи в нея, се изтърколи нещо лъскаво. Ако някой се наведеше, лесно би различил една сребърна монета. 40-те сеоло по всяка вероятност, които беше откраднал от малкото Савойче. Той не поглеждаше огъня, а продължаваше да се разхожда отмерено насам натам. Внезапно погледът му падна на двата сребърни свещника, които проблясваха смътно върху камината, огрени от отражението на огъня. Е гледай! Помисли си той. Ами че Жан Валжан е и в тях. Трябва да ги унищожа. И той взе двата свещника. Имаше достатъчно жар още, за да се разтопят и превърнат и те в наузнаваемо тюлче сребро. Той се наведе над огнището, за да се постопли. Изпита истинско блаженство. Каква приятна топлина! Промълви и разбърка жеравата с единия свещник. Миг по-късно и двата се намериха в огъня. В същото време му се стори, че нечи глас извика дълбоко в него. Жан Вължан Жан Вължан Косите му настръхнаха, той се вслуша в зловещия глас. Много добре, отлично, довърши делото си. Шепнеше гласът. Доведи го поне до край. Унищожи свешниците. Заличи спомена. Забрави епископа, забрави всичко. Погубиша Матио. Много добре. Можеш да се поздравиш. И така, значи, всичко е решено, прието, одобрено. И онзи човек, онзи старец, който не знае какво искат от него, който може би нищо не е сторил, едно невинно човешко същество, чието единствено нещастие е твоето име. Върху когато твоето име тегне като престъпление, ще бъда взет за тебе, ще бъда осъден, ще свърши дните си заклеймен и стезаван. Отлично. А ти ще си живееш в чест. Остани си, господин кметът. Остани си уважаван и достоен за уважение. Обогатявай града, храни бедните. Отглеждай сираците. Живей щастлив, добродетелен и тачен. И докато ти добруваш тук сред радост и светлина, друг ще навлича твоята червена рубашка. Друг ще носи твоето опозорено име и ще влачи твоята верига в катургата. Отлично си го нагласил. О, окаянико, пот от челото му. Той гледаше като обезумел свешниците. Но гласът, който говореше в него, не млъкваше. Той продължаваше. Жан-валжан. Много гласове край тебе ще те славословят гръмко, много гласове ще те благословят. Един единствен ще те проклина в мрака, без никой да го чуе. Но послушай, нечестивецо, всички благослови ще паднат, преди да достигнат небето, и само проклятието ще се издигне до Бога. Този глас, изникнал и с най-потайните дебри на съвеста му, отначало съвсем слаб, ставаше постепенно все помощен и заплашителен и гърмеше в ушите му. Струваше му се, че той беше излязал от него и сега му говореше извън него. Последните думи прозвучаха така отчетливо, че той се огледа плахо и попита на висок глас, загубил ума и дума. «Кой е тук?» После си отговори с безумен смях. «Ама, че съм глупав!» «Кой може да бъде тук?» В стаята действително имаше някой. Но той не спадаше към съществата, които човешкият зор може да различи. Той сложи обратно свещниците върху камината и пак поднови зловещото еднообразно основане, което стряскаше и смущаваше в сънищата му заспалия на долния етаж човек. Ходенето го облегчаваше и замайваше. Понякога, при изключителни събития, човек снове така и като че ли иска съвет от всеки срещнат предмет. След няколко мига той съвсем загуби нишката на мислите си. Отстъпваше еднакво ужасен и от двете решения, които беше взел последователно. Двата порива, на които се беше подчинил досега, му се струваха еднакво пагубни. Какво съдбоносно съвпадение? Каква съдбоносна случайност, че вземат този Шаматио за него? Провидението, което му беше подало най-напред ръка уж за да го задържи, само го тикаше в пропаста. Той се взря за миг в бъдещето. Да се предаде, Велики Боже! Да разкрие сам самоличността си. Той си представи с безпределно отчаяние всичко, с което трябваше да се раздели, и всичко, към което трябваше да се върне. Трябваше да се сбогува със сегашното си така приятно, чисто и светло съществуване, с всеобщата почет, с честа, със свободата. Никога вече да не се разхожда с полята, никога вече да не чуе песента на птиците през месец май, да не даде милостиня на малките деца. Никога вече да не почувства върху себе си признателни и любещи погледи. Да напусне дума, който беше построил, и стаята си, любимата си стаечка. Целият му досегашен живот му изглеждаше в този миг пленителен, да не чете никога вече книгите си, да не пише на малката си на дървена маса. Единствената му прислужница, старата портиерка, да не му донася никога вече сутрешното кафе. Велики Боже! И вместо всичко това като ргата, нашийника, червената дреха, топуза на крака, умората, карцера, дървения удар, всички тези изживени вече ведна страхоти и при това на неговата възраст, след общественото положение, което беше заемал. Да беше поне по-млад, но на тази напреднала възраст всеки първи срещнат да се обръща към него на «ти», тъмничарят в каторгата да го претърсва, назирателят да го обсипва с удари. Да обува на бос крак под обуща, да подлага сутрин и вечер крак на чука на пазача, който проверява халката, да понаси любопитните погледи на непознатите, на които ще обясняват. Този е прословутия Джан Вължан, който беше кмет на Емон а вечер, плувнал в пот, смазаното от умора, с нахлупено наточите зелено кепе, да се качва под къмшика на сержанта Редом с друг някой каторжник по корабната стълба на плаващата каторга. О, какво мъчение! Нима и съдбата се поддава на озлобление подобно на мислещите същества и се ужесточава също така безпощадно, както човешките сърца. Независимо от волята му пред него час по час се изпречваше дилемата, която го тързаеше и около която се въртяха мислите му, да остане в рая, като се превърне в демон или да отида отново в ада, за да се превърне в ангел, как да постъпи, прави Боже, как бурята, която с такава мъка беше усмирил, отново забушува в него. Мислите му пак се заплетоха. Те се гонеха несвързано и машинално, особеност, присъщено отчаянието. Името Руменвил се натрапваше на паметта му ведно с два стиха от чута някога песничка. Той си мислеше, че Руменвил е горичка до Париж, където влюбените отиват да берат люляк през април. Олюляваше се, загубил не само душевно, но и физическо равновесие. Залиташе като малко дете, пуснато да ходи само. От време на време, борейки се с налегналата го умора, той се мъчеше да овладее разсъдъка си. Опитваше се да постави още веднъж и за последен път пред себе си проблема, който го беше довел до изнемога – дали да се предаде на правосъдието или да мълчи. Той не успяваше да се оправи в мислите си. Бледите спомени от различните доводи, които мисълта му беше привела, трептяха и се разсейваха един след друг като дим. Той чувствуваше само, че каквото и решение да вземе, нещо у него неизбежно и непременно щеше да умре. Надясно и наляво пред него зеше гроб. Той изживяваше сега агония. Агонията на своето щастие или агонията на своята добродетел. Ови! Отново го обхванаха предишните колебания. Пак тъпчеше на едно място, както в самото начало. Така се бъхтеше под напора на тревожните мисли тази злочеста душа. 1800 години преди този нещастник сред маслинената горичка. Тръпнеща под безпощадния вятър на безконечното, загадъчното същество, което въплъщава в себе си всички добродетели и страдания на човечеството, също така отстраняваше с ръка зловещата препълнена чаша, изливаща мрак и тъма в звездната шир. Четвърти. Превъплъщение на страданието в съняни. Часовникът изби три часа след полунощ. Пет часа вече той се разхождаше така, почти без отдих, но най не се отпусна на стола си. Заспа и му се присъни сън. Сънят му... Както повечето сънища, напомняше действителните му изживявания само защото беше зловещ и мъчителен, но той остави неизгладимо впечатление у него. Кошмарният сън го порази до такава степен, че покъсно той го записа. Този ръкопис спада към малкото съхранени книжа, написани собственоръчно от него. Смятаме за необходимо да го цитираме дословно. Описанието на тази нощ ще бъде непълно, ако не предадем съня, независимо от съдържанието му. Той представлява мрачно бродене на болна душа. Ето го. Наплика четем следния надпис. Кошмарът, който ми се присъни през онази нощ. Намирах се в поле. Обширно, безрадосно поле без трева. Не може да си дам сметка дали е ден или нощ. се с брат си, с когато съм прекарал детските си години и за когото, трябва да добавя това, никога не мисля и почти никога не си спомням. Разговаряхме и срещахме миновачи. Говорихме за някогашна наша съседка, която, откакто се беше настанила в жилище, гледащо към улицата, работеше при широко отворен прозорец. Докато разговаряхме, ни побиха тръпки, като че ли от този прозорец ни духаше. В полето нямаше дървета. Край нас мина мъж. Съвсем гол, пепелевосив, яхнал кон с пръстен Мъжът нямаше коси, виждаше се черепът му си спъкнали вени по него. Той държеше в ръка пръчка, гъвкава като лоза и тежка като желязо. Конникът ми на край нас, без да ни каже нито дума. Брат ми каза, да свърнем по този вдлъбнат път. И ние тръгнахме по тесен път, край който не се виждаше нито храст, нито следа от мъх. Всичко беше пръстеносиво, дори и небето. След няколко крачки забелязах, че никой не отговаря на думите ми. Брат ми не беше вече до мене. Влязох в първото сръщнато село. Помислих си, че трябва да е Руменвил. Защо точно Руменвил? Едно, първата улица, по която тръгнах, беше безлюдна. Завих повтора. Задъгъла зърнах човек, изправен до стената. Попитах го, кое е това селище? Къде съм? Човекът не отговори. Видях една отворена врата и влязох в къщата. Първата стая беше празна. Влязох във втората. Зад вратата съзрех човек, изправен до стената. Попитах го, чия е тази къща? Къде се намирам? Човекът не отговори. Зад къщата имаше градина. Излязох от къщата и влязох в градината. Тя беше пуста. Зад първото дърво стоеше прав един човек. Попитах го, чия е тази градина? Къде съм? Човекът не отговори, забродих из селото и разбрах, че е град. Всички улици бяха безлюдни, всички врати – разтворени. Нито едно живо същество не се мяркаше и с улиците, стаите или градините. Зад всеки уличенъгъл, зад всяка врата, зад всяко дърво стоеше изправен по един човек, навсякъде само по един. И те ме проследяваха с поглед, когато минавах край тях. Излязох из града и поех през нивета. След известно време се обърнах и видях, че след мене върви многочислена тълпа. Разпознах всички хора, които бях забелязал в града. Те имаха странно изражение. Уж не бързаха, а вървяха по-бързо от мене. Предвижваха се съвсем безшумно. За миг цялото това пълчище ме настигна и заобиколи. Лицата на хората бяха пръстеносиви. Тогава първият човек, когато бях видял и заговорил при влизането си града, ми каза, къде отивате? Не знаете ли, че отдавна сте мъртъв? Отворих уста, за да му отговоря, но видях, че около мене не беше останал никой. Той се събуди. Беше се вледенил. Студеният утринен вятър блъскаше крилата на прозореца, който беше останал отворен. Огънят беше огаснал. Свещта догаряше. Навън бе още черна нощ. Стана! Приближи се до прозореца. По небето, както и порано, не се меркаше нито една звезда. Той виждаше от прозореца си двора на къщата и улицата. По паветата отекна сух и рязък звук и го накара да сведе поглед. Видя под себе си две червени звезди, чието лъчи чудновото се удължаваха и скъсяваха в мрака. Понеже мисълта му беше още полузабулена от мъглата на сънищата, той си помисли – чудна работа! Няма ги на небето! а са слезли на земята. Но мъглата се разсея, душите му долетя повторно шум, сходен с предишния, и този път окончателно се разсъни. Той се взря и разбра, че двете звезди бяха фенери на кола. Различи на светлината и очертанията на тилбюрито с прегнатото бяло конче. Шумът, който беше чул, бе от на копитата му по паважа. Каква ли е тази кола? Кой може да идва толкова рано? Каза си той. В същия миг на вратата на стаята му тихичко се почука. Той потрепера от главата до краката и извика със страшен глас. «Кой е?» «Аз, господин Кмете», отвърна нечи глас. Той позна глас на старицата, неговата вратарка, и запита. «Какво има?» «Господин Кмете, скоро ще стане 5 часа. «Че какво от това?» «Дойде кабриолетът, господин Кмете». «Какъв кабриолет?» Тилюрито, «Тилбюрито ли?» Нима господин кметът не е заръчал едно тилбюри? Не, каза той. Кочиешът казва, че идвал да вземе господин кмета. Чи кучиш, Кучиешът на господин Скофлер. Скофлер, при това име той трепна, като че озарен от внезапна светкавица, и промълви. Ах, да, господин Скофлер. Ако бабичката можеше да го види в този миг, тя би изпаднала в ужас. Настана продължително мълчание. Той гледаше тъпо пламъка на свеща. Като обираше разтопения восък около фитила и го овалваше на топчета между пръстите си. Старицата чакаше. Тя се усмили да попита още веднъж. Какво да му кажа, господин кмете? Кажете му, че съм готов и ей сега ще сляза. Едно тази скоба е поставена от ръката на Жан Вължан. Бъа, ви, лисица му минава път. По онова време, почтенските съобщения в Емонтрио и Сурмер се осигуряваха от малки коли от епохата на империята. Те представляваха кабриолети двоколки, тапицирани с лилава кожа отвътре, закрепени на високи айове, и имаха само по две места, едното за почтаджията и другото за един пътник. Колелата бяха пъхнати в застрашителни главини, които държаха другите коли на почетно разстояние и каквито все още можете да срещнете по германските пътища. Съндъкът с почтата Огромна продълговата котия беше прикрепена отзад на кабриолета и образуваше с него едно цяло. Съндъкът беше боядисан в черно, а кабриолетът – в жълто. Тези коли, които съвсем не приличат на днешните, бяха наогледни и изгърбени и когато се мернеха в далечината, запълзали по някой друм на хоризонта, те напомняха на сакомите, които се наричат «Струвами се». Термити, чиято крехка предна част влачи зад себе си огромното ловище. Те между другото се движеха доста бързо. Пощенската кола, която тръгваше всяка нощ от Айраз в един часа, след като изчакваше почтата от Париж, пристигаше в Емонтрой Сюрмер малко преди 5 часа сутринта. Тази пощенска кола, която слизаше към Емонтрой Сюрмер по пътя от един, закачи на завоя на една улица, так му когато влизаше в града, малко тилбюри, впрегнато в бяло конче и идващо от обратна посока. В него имаше само един загърнат взимен балто мъж. Колелото на тилбюрито се удари много силно. Куриерът извика на мъжа да спре, но той чу и профуча край него в пълен тръс. Този човек сигурно има дяволски бърза работа. Каза по щеджията. Човекът, който профуча, беше същият, който допреди малко се бъхтеше сред духовни тързания, безспорно достойни за състрадание. Къде отиваше той? Не би могъл да каже. Защо бързаше? И сам не знаеше. Караше на слуки пред себе си. Накъде? По всяка вероятност към Маръс, но може би и в друга посока. От време на време той се опомняше и потръпваше. Той се потъпяше в нощта, като в морска бездна. Нещо го тласкаше към нея, тя го привличаше. Никой не би могъл да изрази с думи, но всеки би разбрал душевното му състояние. Кой не е пристъпвал, макар и само веднъж в живота си, в мрачната пещера на неведомото, впрочем, той още нищо не беше решил, още на нищо не се беше спрял, още нищо не бе направил. Съвестта му продължаваше да се лута, без да намери пристан. Беше в същата безпътица, както и в първите минути. Защо отиваше Фарас, той си повтаряше съображенията, които го бяха накарали да задържи кабриолета на Скофлер, какъвто и да бъдеше изходът. Нищо не му пречеше да види със собствените си очи и лично да прецени положението. Това беше дори благоразумно, той трябваше да узнае какво става. Не би могъл да вземе никакво решение, без да е видял и проучил всичко. Отдалеч човек винаги е склонен да преувеличава. В края на краищата, ако види този Шан Матио, някакъв окаяник навярно, съвеста му може би ще допусне той да отиде в каторгата на негово място. Наистина там ще срещне Жавер и бившите каторжници Бериове, Шунилдио и Кошпай, които го познаваха някога, но те в никакъв случай не биха го познали сега. Естествено. И мисъл не трябва да му минава. Колкото до Жавер, той беше съвсем далеч от истината. Всички предположения и подозрения бяха за сега съсредоточени върху Шамматио, а хората най-мъчно се разколебават именно в предположенията и подозренията си. Изобщо самият той беше вън от опасност. Изживяваше безспорно тежки минути, но щеше да ги преодолее. В края на краищата той е все още господар на съдбата си, колкото и жестока да е тя, тя е все още в ръцете му. Той се вкопчваше жадно в тази мисъл. Същност, ако искаме да кажем самата истина, той би предпочел да не отива в Арас. Но въпреки това отиваше там. Продължаваше да разсъждава, като същевременно шибаше кончето. Което препускаше спокоен и равномерен тръс, изминавайки две и половина левги в час. Колкото по-напред го отнасяше тилбюрито, толкова по-силно нещо вътре в него го теглеше назад. Призори излезе на равно поле. Градът Емонтро и Сурмер остана далеч зад него. Хоризонтът побеля. Той гледаше, без да ги вижда, студените картини на зимното утро, които се нижеха пред очите му. И ранната е пълна с призраци, както вечерта. Той не ги виждаше, но независимо от волята му тъмните силуети на дърветата и хълмовете проникваха едва ли не физически в него и засилваха с потискащата си печал. Душевния му смут. Минеше ли край някоя усамотена къща край пътя? Си казваше. Има все пак хора, които си спят спокойно. Чаткането на копитата, дрънкането на звънчетата по хамута... Труполенето на колелата по каменната настилка се сливаха в приятен, еднообразен шум, толкова запленяващ, ако си в добро настроение, толкова тягостен, ако си мрачен. Когато пристигна в един, се беше съвсем съмнало. Той спря пред един хан, за да отмори и нахрани кончето. Това конче, както беше обяснил Скофлер, спадаше към древната местна порода, Едраглава, голям корем, къса шия, но широки гърди и сплеска на задница, грозна, но яка и устойчива порода. Славното животно беше извървяло пет левги за два часа без нито капка под позадницата. Той още не беше слязал от тилбюрито. Прислужникът, който донесе увеса, се наведе внезапно, загледа се в лявото колело и попита. Далеч ли ще ходите? Мъжът отговори, се още унесен в мислите си. Защо питате? А отдалеч ли идвате? Продължи прислужникът. Изминал съм пет левги. Охо! Какво означава това «Охо», прислужникът се наведе повторно, помълча малко, загледам в колелото и се изправи с думите. Защото това колело може би е извървяло пет левги, но сигурно няма да измине нито четвърт левга повече. Мъжът скочи от колата. Какво казвате, друже? Казвам, че е същинско чудо, дето сте успели да изминете пет левги, без да се обърнете с коня заедно в няколя канавка край пътя. Вижте сам. Колелото действително беше пострадало много. Съблъскването с почтенската кола беше разцепило две спици и беше пукнало главината, така че гайката едва се държеше. «Приятелю», каза мъжът на коняря, «Няма ли наблизо някой майстор кулър? «Разбира се, господине, имайте добрината да го повикате. Той е тук, на две крачки». «Ей, Чичо Бургайер!» «Чичо Бургайер, коларят, стоеше на прага на работилницата си». Той дойде да види колелото и се начумери като хирург, който установява, че кракът е щупен. Можете ли да поправите веднага колелото? Да, господине, кога ще мога да потегля? Утре. Утре. Ще има работа за цял ден. Много ли бърза господинът? Много. Трябва да тръгна най-късно след един час. Невъзможно, господине, ще платя колкото пожелаете. Невъзможно. Добре тогава. Направете ми го за два часа, изключено за днес. Трябва да поправя две спици и главината. Господинът няма да може да продължи порано от утре сутринта, само че моята работа не може да чака до утре. Не ли възможно, вместо да поправите колелото, да го замените? Как така? Нали сте майстор? Разбира се, господине, нямате ли някое колело за продан? В такъв случай бих могъл да потегля веднага. Да заменя колелото ли? Точно така. Нямам колело като за вашия кабриолет. Колелата се правят по две. И не съвпадат тук Тогава продайте ми две колела. Всички колела не стават на всяка ос. Можете да опитате. Излишно е, господине. Имам за продан само колела за волски каруци. Ние сме малко сълце. Нямате ли някой кабриолет да ми дадете под наем? Коларят от пръв поглед беше разбрал, че тилбюрито беше наемно. Той повдигна рамене. Много хубаво подреждате кабриолетите, които ви дават под наем. И да имам, не бих ви го дал. Ами не бихте ли ми го продали? Нямам. Как? Нямате ли поне някаква каручка? Нали виждате, не съм придирчив. Ние сме малко сълце, възрази коларят. Имам там под навеса един стар файтун. Оставил ми го е на съхранение един гражданин, който се вози с него от дъжд на вятър. Него мога да ви дам. Защо не в края на краищата? Само, че гражданинът не бива да го вижда. Но за Файтона трябват два коня. Ще наема пощенски коне. Къде отива господинът? В И господинът държи да пристигне непременно днес. Точно така. С пощенски коне. Защо не? Все едно ли вие? Ако стигнете в 4 часа сутринта, безспорно не, защото, виждате ли, с почтенски коне. Ами пропуски имате ли? Да, само, че като вземете почтенски коне, не можете да пристигнете фара спорано от утре. Ние сме настрани от главния път. Станциите за смяна на конете не се обслужват добре. Конете си с полето. Сега е сезонът на усилната уран, трябват много коне и вземат. Откъдето завърнат, дори и от почтата. Господинът ще трябва да чака поне 3-4 часа на всяка спирка. И освен това се кара бавно. Има нагорнища. Няма що. Ще отида на кон. Разпрегнете кабриолета. Все, вярвам, ще ми продадат поне едно седло в селото. Разбира се, но дали кончето търпи седло? Вярно, добре, че ме подсетихте. То не търпи седло. Е, тогава, та толкова ли няма да се намери в цялото ви село един кон под найем, за да отидете с него без почивка до Арасли? Да, за тази работа трябва кон, какъвто в нашия край не се намира. Освен това ще трябва да го купите, защото никой не ви познава. Но няма да намерите такъв кон нито да го купите, нито да го наймете, нито за 500, нито за 1000 франка. Но какво да сторя тогава? Да ви кажа ли честно и почтено? Най-хубавото е да ви поправя колелото, а вие да отложите пътуването си за утре. Утре ще бъде много късно. Тюда да се не види. Не минава ли оттук почтенска кола за Арас? Кога минава? Тази нощ. И двете почтенски коли пътуват нощем. И тази, която отива нататък, и онази, която се връща. Наистина ли ви трябва цял ден, за да поправите това колело? Цял ден и при това ще трябва да работи здравата. А ако наймете още един човек, и десет да найма, все то. Не може ли да вържем спиците свъже? Спиците как да е, но главината не може. А и околището едва държи. Никой ли не дава тук коли под найем? Никой. Няма ли друг колар? И конярят, и майсторът поклатиха глави и отговориха едновременно. Не, пътникът изпита буйна радост. Очевидно провидението се беше намесило. Той беше счупил колелото на тилбюрито и го задържа насред път. Той не се поддаде на тази първа несполука. Направи всичко възможно, за да продължи пътуването си. Честно и добросъвестно изчерпи всички средства. Не го спряха нито лошият сезон, нито умората, нито разходите. Нямаше в какво да се опрекне. Ако не можеше да продължи пъти си, това вече не зависеше от него. Нямаше да бъде по негова вина. Щеше да бъде дело на провидението и неговата съвест можеше да бъде спокойна. Той си отдъхна. За пръв път, откакто го беше посетил Жавер, дишаше свободно и дълбоко. Струваше му се, че желязната десница, която стискаше сърцето му от 20 часа насам, го беше пуснала. Бог явно беше на негова страна и му пръщаше по личба. Каза си, че сторил всичко, което е било по силите му и сега не му остава нищо друго, освен да се върне спокойно назад. Ако бяха разговаряли с Коларя вътре в Хана, не биха имали свидетели, никой нямаше да чуе нищо. А работата щеше да се приключи с това и по всяка вероятност ние нямаше да имаме възможност да разкажем нито едно от следващите събития. Но разговорът се водеше на улицата. А всеки разговор на улицата събира неизбежно кръг любопитни. Винаги се намират хора, които само си търсят зрелища. Докато разпитваше коларя, неколци наминовачи се спряха до тях. Едно момче, на което никой не беше обърнал внимание, послуша известно време и се отдалечи тичешком от насъбралите се хора. Точно когато пътникът прецени, както вече споменахме, положението мислено от всички страни и реши да се върне обратно, детето се зададе отново, придружено от една стара жена. Господине, каза старицата, моето момче ми каза, че сте търсили кабриолет под найем. При тези обикновени думи, Произнесени от старицата, която държеше за ръка момчето си, гърбът му се обле в пот. Стори му се, че ръката, която се беше отдалечила, пак изникна сянката зад него, готова да го сграбче отново. Да, добра жено, отвърна той, искам да найема кабриолет. И побърза да добави, само че тук няма. Как да няма? Възрази старицата, че къде има? Попита коларят. Аз имам, отвърна бабата. Мъжът изтръпна. Съдбоносната ръка го стисна отново. Старицата действително имаше под навеса си една тръстикова каручка. Коларят и прислужникът от хана, разочаровани, че изпущат пътника, се намесиха. Колата била страшно раздрънкана, дъските били сложени направо върху ста, макар че самите пейки били закачени на кожени ремъци, пропущала дъжд, колелата били раздясали и целите проядени от влагата. Едва ли щяла да стигне по-далеч от Тилбюрито, това не било кола, а тератайка. господинът щял да сбърка, ако се качи на нея, и прочие, и прочие. Всичко това беше съвсем вярно, но тази раздрънка на тератайка, Сандък, Кош или както щете го наречете, се търкаляше на две колела и можеше да стигне до Арас. Той плати, колкото му поискаха, остави Тилбюрито на поправка при коларя, за да си го вземе на връщане, накара да впрегнат бялото конче в каручката. Качи се и по пътя, по който беше тръгнал още от сутринта. Когато каручката се заклатушка, той призна сам пред себе си, че миг порано беше изпитал радост при мисълта, че няма да отида там, където отиваше. Анализира раздразнен тази радост и тя му се стори безсмислена. Защо се беше зарадвал, че трябва да се върне назад? Та нали никой не го принуждава да предприеме това пътуване? Нали е свободен? Пък и какво друго можеше да му се случи, освен това, което сам той би пожелал? Не излизана от един той чунечи глас, който викаше подира му. «Спрете! Спрете!» Той спря ручката с рязко движение, което издаваше тръскавост и нервност, а може би и надежда. Беше момченцето на старицата. «Господине, каза то, аз ви набавих ручката. Е, и какво? Вие нищо не ми дадохте. Това искане се стори невероятно нахално». Едва ли не абсурдно на този човек, който винаги с такава готовност раздаваше пари. Ах, ти ли си, отвратително хлапе! Извика той. Нищо няма да получиш, и като шиб на коня, потегли наново в силен тръс. Беше загубил много време в един и искаше да го навакса. Кончето си губиваше и теглеше колкото две. Но беше месец февруари, скоро бе валяло, пътищата бяха лоши. И освен това, то караше сега а тежка и неудобна двуколка. Отгоре на всичко все на горнища. Загуби повече от 4 часа, докато измина разстоянието от 1 до Семпъл. 4 часа за 5 левги. В Семпъл пътникът разпрегна кончето в първия хан и накара да го откарат в конюшнята. Както беше обещал на Скофлер, той стоя, потънал в нерадостни и объркани мисли, до яслата, докато конят се назуби. Жената на ханджията влезе в конюшнята. Няма ли да обядва господинът? Ха, вярно, каза той, много съм гладен дори. И последва жената, която имаше свежо и жизнерадостно лице. Тя го въведе в ниска стая с маси, покрити с мушами. Побързайте, поткания той. Трябва да продължа. Нямам много време. Прислужницата, дебела фламантка, бързо сложи масата. Той я гледаше с удоволствие. Ето какво ми е било, помисли си той. Та аз не съм хапвал нищо, поднесоха му обеда. Той се нахвърли лакомо върху хляба, отхапа един зълък, после бавно остави филията на масата и не посегна повече към нея. Един колар ядеше на съседната маса. Той се обърна към него. Защо ли горчи така хлябът? Коларят беше немец и не разбра въпроса му. Пътникът се върна в конюшнята при коня. Един час покъсно напусна пол и се отправи към тенг, само на петля в какво правеше той по време на пътуването? За какво мислеше? Както рано сутринта, гледаше дърветата, сламените покриви, обработените ниви, които се нижаха пред очите му, сменящите се при всеки завой гледки. Понякога душата се задоволява с това съзърцание, което освобождава от задължението да мисли. Да виждаш хиляди неща за пръв и за последен път, има ли занимание, което да навява по-печелен и по-дълбок размисъл? Когато човек пътува, той непрекъснато се ражда и умира. Може би в най-неясните гънки на съзнанието си мъжът сравняваше тези без спир сменящи се кръгозори с човешкото съществуване. Така и в живота всичко вечно бяга пред нас. Редуват се светлини и сенки. След всеки проблясък, затъмнение. Гледаш, бързаш, протягаш ръце, за да уловиш мимолетното. Всяко събитие в живота е все едно завой по пътя. А едва опомнил се: Ето те, стар. Сепваш се, пред тебе мрак, различаваш смътно само една тъмна врата. Черният кон на живота е спрял внезапно своя бяг и някакъв заболен непознат го разпряга в мрака. Здрач се спускаше, когато децата, излизащи от училище, видяха пътника, който влизаше в Тенк. Дните бяха още къси, вярно. Той не спряв Когато напущаше селото, един кантонер, който застилаше пътя с чекъл, Вдигна глава и каза, «Конят ви е здравато уморен». Горкото добича действително вече едва пристъпваше. «Фарас ли отивате?» Попита кантонерат. «Да, ако карате така, едва ли ще стигнете скоро?» Той спря кончето и попита кантонера. «Колко има още до Арас?» «Почти пълни седем левги». «Как така?» В пощенското разписание са отбелязани само пет и четвърт. «Аха, забеляза кантонерат. Вие сигурно не знаете, че пътят е в поправка. На четвърт час от тук ще го намерите преграден. Няма как да продължите. Разбирам. Ще завиете наляво по пътя, който води за Каранси, ще пресечете реката, а като стигнете до Камблен, ще завиете надясно и ще излезете от Монсенталуаския път, който води за Арас. Само че вече тъмно и сигурно ще сбъркам пътя. Не сте ли от този край? Не. А всички тия пътища са преки и зле поддържени. Чуйте, господине, искате ли да ви дам един съвет? Конят ви е уморен. Върнете се в тенг. Там има хубав хан. Пренощувайте и утре ще отидете в Арас. Трябва да бъда там тази вечер. Това е вече друго. Идете тогава все пак в хана и вземете още един кон. А конярчето ще ви преведе през тия преки пътища. Той последва съвета на работника по пътищата, върна се назад и половин час по късно мина през същото място, но вече в силен тръс с два коня. Конярчето, което си беше присвил от титлата по Штален, седеше на капрата. Мъжът обаче чувствуваше, че губи време. Съвсем се беше смрачило. Карай все в тръс и ще получиш двойно по-голям бакшиш. Но при едно по-силно тръсване кобилицата се щупи. Господине, каза по Шталенът, ето че кобилицата се щупи. Няма как да впрегна коня. Пътят те много лош нощем. Ако се съгласите да се върнем в Тенг, утре ран рано ще можем да пристигнем в Фарас. Имаш ли врав и нож? Запита в отговор мъжът. Да, господине, той отряза един клон и направи кубилица. Загубиха още 20 минути. Но поеха в Галуп. Равнината тъмнеше. Ниски, Черни мъгли пълзеха по хълмовете и се издигаха над тях като дим. Сред облаците изплуваха белезникави светли петна. Силен вятър духаше от към морето и безнеше като хала навред около връст. Сякаш някой местеше тежки блокове. Всичко наоколо, като че ли бе застинало в оплаха. Колко много трепет под изполинското дихание на нощта. Часовникът на далечна камбанария прозвани. Колко е часът? Седем, господине! В осем ще бъдем Фарас. Остават ни още само три левги. В този миг за пръв път му се мярна мисълта, и се учуди, че не се е сетил порано за това, че може би целият този труд е напразен. Та той не знаеше дори в колко часа ще се гледа делото. Можеше поне да се осведоми. Съвсем налудничаво беше да препуска така, без да знаеш ще има ли полза от пътуването му, или не. После се опита да изчисли мислено. Обикновено съдебните заседания започваха в 9 часа сутринта. Това дело едва ли би продължило дълго. Кражбата на ябълки щеше да се разгледа набързо. После оставаше само въпросът за установяване на самоличността. 4-5 свидетелски показания оскъден материал за адвокатите. Той щеше да пристигне, когато всичко бъде свършено. Пощеленият шибаше конете. Прекосиха реката и оставиха зад себе Симон Сентелуа. Нощта ставаше все по-дълбока. Шести, сестра Симплициен изпитание, а в същото време Фантин ликуваше. Тя беше прекарала много тежка нощ. Ужасна кашлица, двойно по-силна треска. Мъчителни сънища. Сутринта по време на лекарската визитация тя бълнуваше. Лекарят се разтревожи и поръча да му обадят, Щом господин Мадлен дойде. Цялата сутрин фантим беше унила, разговаряше малко и диплеше чаршафа, шепнейки тихичко разни цифри, като че ли изчисляваше разстояния. Очите й кратко бяха хлътнали и гледаха втренчено. Понякога почти огасваха, после внезапно блясваха и заискреха като звезди. Когато наближава таинственият час, небесна светлина изпълва всяка тия, които не виждат вече земните зари. Всеки път, когато сестра Симплиция запитваше как е, тя отвръщаше неизменно. Добре. Бих желала да видя господин Мадлен. Няколко месеца преди това, когато Фантин бе загубила последния си свян, последния си срам и последната си радост, тя се бе превърнала в собствената си сянка. Сега беше заприличала на привидение. Физическото страдание довърши делото на душевното тързание. Това 25 годишно създание беше с набръчкано чело, отпуснати бузи, прищипнати ноздри, Оголени венци, оловносив тен, маршава шия, изпъкнали ключици, хилави ръце, пръстеносива кожа, а русите и кратко коси бяха вече прошарени. Ови. Болестта имитира толкова изкусно пораженията на староста. На обед лекарят дойде повторно и предписа разни лекарства. Той се усведоми дали господин Кметът е идвал в болницата и пак поклати глава. Господин Кметът идваше обикновено да види болната към три часа. Понеже случая точността му беше равносилна на милосърдие, той беше точен. Към два и половина Фантин започна да се вълнува. В продължение на 20 минути тя попита повече от 10 пъти му Колко е часът, сестро, часовникът удари 3. При третия удар Фантин седна в леглото, макар че обикновено смъка помръдваше. Тя сключи конвулсивно мършавите си жълти ръце и му долови дълбока въздишка с сякаш тежка мъка. Никой не влезе. Вратата не се отвори. Фантино стана така четвърт час, в перила погледа вратата, неподвижна, сдържаща сякаш дъха си. Монахинята не смееше да я заговори. Часовникът на църквата удари три четвърт. Болната се отпусна върху възглавницата си. Тя не каза нищо и пак почна да диплича шафа си. Половин час измина, после цял час. Никой не дойде. При всяко прозвъняване на часовника Фантин се изправяше и поглеждаше към вратата, после пак се отпускаше в леглото си. Мислите и кратко се четяха ясно, но тя не казваше нищо, не се оплакваше, не обвиняваше. Само кашлеше зловещо. Като че някакво черно и тежко бреме а потискаше и душеше. Тя беше мъртвишки бледа, устните и кратко бяха посинели. Сегистоги се усмихваше. Удари 5 часа. Тогава сестрата я чу да шепне тихо и примирено. Но нали аз утре си отивам, не е хубаво от негова страна, че не идва днес. Самата сестра Симплиция беше изненадана от закъснението на господин Мадлен. Междувременно Фантин се беше загледала в бълдахина на леглото си. Тя като че ли се мъчеше да си припомни нещо. Изведнъж запя със слаб като дихания глас. Монахинята се вслуша. Ето какво пееше Фантин. Ще купим чудесни подаръци, скусокрасени, докато кръстосваме ние квартала ни нов. Синчецът е син, а пък розите ярко-червени. Синчецът е син и съм вярна на моята любов. Света Богородица в къта пред мен се явява и тихо ми казва с поглед от лъчозарен. Погледай, воала си, щом като вдигна, тогава ще видиш детето, което поиска от мен. Платно ми купете, но бързо, че малко става. Че вече настъпи отдавна желания ден. Ще купим чудесни подаръци, вкусо красени. Докъдето кръстосваме ние квартала ни нов, света бе огородице, вече стъкмих край леглото. И люлката, с панделки пъстри покрита е тя. Не искам от Бога подаръци други, защото да имам детенце, бе моя едничка мечта. Госпожо, какво да направим сега от платното? За моето бебенце дрежки, общи ти светя. Синчецата син а пък розите, ярко-червени. Синчецата син, и съм вярна на моята любов. Платното добре изперете. Къде? Във реката, а после ушите, когато платът е изпран. Поличка и риска с брудерия фина, богата, която сама ще стъкня по модела избран. Детето го няма, какво да направим с платната? За мен пригответе веднага мъртвешки саван. Ще купим чудесни подаръци, скусокрасени. Докъдето кръстосваме ние квартала ни нов. е син, а пък розите, яркочервени. червени Синчицът е син и съм вярна на моята любов. Това беше стара приспивна песен, която тя пееше някога на своята малка козет и която нито веднъж не беше изплувала в паметта и кратко през целите пет години, откакто живееше разделена от детето си. Тя я пееше сега така тъжно и нежно, че можеше да затрогне всеки го до сълзи, дори притъпилите човешките си чувства му Претръпналата на мъчителни гледки милосърдна сестра почувства, как очите и кратко се наливат със сълзи. Часовникът прозвани 6 часа. Фантин като чели не го Тя като чели не обръщаше вече внимание на нищо край себе си. Сестра Симплици изпрати една прислужница да пита портиерката на фабриката дали господин кметът се е върнал и дали скоро ще дойде в болницата. Момичето се върна след няколко минути. Фантин продължаваше да лежи неподвижно. Унесена в мислите си. Прислужницата разказа тихичко на сестра Симплиция, че господин кметът заминал още сутринта в 6 часа с едно малко тилбюри, впрегнато в бяло конче. Въпреки студа тръгнал сам, дори без кочеш. И не знае ли на къде отпътувал. Някой казвали, че го видели да завива камарас, а други твърдели, че го срещнали по пътя за Париж. Когато се разделял с спортиерката, бил приветлив както винаги и кратко казал само да не го чака тази нощ. Докато двете жени разговаряха шепнешком, обърнали гръб на Фантин, като сестрата задаваше въпроси, а прислужницата изказваше различни догадки. Фантин се беше изправила на колене в леглото с присъщата на някои болести трескава енергия, при която характерната за здравия човек свобода на движенията се съчетава с зловещата костеливост на смъртта. Тя бе опряла сгърчените си ръце на възглавницата и подала глава между завесите на леглото, се вслушваше внимателно. Изведнъж извика, за господин Мадлен ли говорите? Защо си шепнете така? Какво става с него? Защо не идва? Пресипналият ти кратко глас прозвуча така грубо, че двете жени помислиха, че говори мъж. Те се обърнаха оплашено, но защо не ми отговаряте? Извика Фантин. Прислужницата се запъна. Портирката ми каза, че нямало да дойде днес. Стойте спокойно, дете мое. Каза сестрата. Легнете си. Все още застанала на колене, Фантин продължи гръмко, с властен и в същото време сърцераздирателен тон. Няма да може да дойде ли? Защо? Вие знаете причината. Ей, сега си шушукахте помежду си. И аз искам да я зная. Прислужницата пошепна бързо на ухото на мунахинята. Кажете и кратко, че е заед в общината. Сестра Симплиция леко поруменя. Прислужницата я е съветваше да излъже. От друга страна, самата тя намираше, че ако каже истината на болната, имаше опасност да и кратко нанесе страшен удар, който можеше да се окаже пагубен при нейното тежко състояние. Но сестрата бързо овладя смущението си. Тя погледна скръбно, но спокойно Фантин и каза. Господин кметът е заминал. Фантин се надигна и приседна в леглото си. Очите й кратко заискриха. Не вижда на радост озари измъченото и кратко лице. Заминал. Извика тя. Той е отишъл да доведе козет. После прострят двете си ръце към небето с неизразимо вълнение. Устните и кратко замърдаха безвучно. Фантин се молеше мислено. Когато свърши молитвата си, тя се обърна към сестрата. Аз ще си легна сега, Сестро, ще правя всичко, каквото пожелаете. Преди малко се държах лошо. Простете ми, че ви говорих на висок глас. Никак не е хубаво да се говори високо, зная, но нали разбирате, сестро, много съм радостна. Дядо Господ е добър и господин Мадлен е добър. Представете си, той е отишъл да вземе моята малка козет от Емонфермей. Тя си легна, помогна на монахинята да нагласи възглавницата и кратко и целуна малкото сребърно кръстче, окачено на шията и кратко, което сестра Симплиция и кратко беше дала. А сега, Опитайте се да заспите, мило дете, и не говорете повече, каза сестрата. Фантин улови във влажните си ръце ръката на сестрата, която усети с наболяло сърце тази коварна пот. Той е заминал сигурно и е отишъл в Париж. Същност няма нужда да ходи чак в Париж. Емон Фермей се пада малко вляво, като си идва насам. Спомняте ли си какво ми каза той вчера, когато му заговорих за козет? Скоро, скоро, иска да ме изненада. Знаете ли? Беше ме накарал да му подпише едно писмо, за да може да вземе от отенардие. Те не могат да се противят, нали? Ще пуснат козът. Властите няма да им позволят да задържат детето, след като им е платено. Сестрице, не ми правете знак да не говоря. Толкова съм щастлива. Много ми е добре, нищо вече не ме боли, нали ще видя козът. Дори ми се появи апетит. Пет години ще станат скоро, откакто не съм я виждала. Не знам дали можете да си представите колко е силна обичта към детето. Кой знае колко сладка станала, ще видите. Да знаете само какви хубави розови пръстчета има. Сигурно един ден ръцете и кратко ще бъдат много красиви. А на една година бяха такива смешни. Ей, толкова големи. Сигурно е пораснала вече. Седем години. Не шега, цяла госпожичка. Аз я наричам Козет, но името и кратко е фразия. Да ви кажа ли, тази сутрин, както се бях загледала в прашинките над камината, внезапно нещо ми каза, че скоро ще видя Козет. Божичко, колко съм била глупава с години да не видя детето си. Човек би трябвало да помни, че животът не е вечен. О, колко е добър господин кметът, че отишъл да доведе. Вярно ли? Че навън е много студено, дано поне си е взел Балтона. Утре ще се върне, нали? Какъв празник ще бъде утре за мене? Утрезаран, сестрице, ме подсетете да си сложа малката дантелена шапчица. Емонфермей е село, На времето извървях целия този път пеш. Толкова далече ми се стори тогава. Но дилижансите пътуват бързо. Утре той ще бъде тук заедно с Козет. Колко ли има от тук до Емон Фермей? Сестрата, която нямаше никаква представа за разстоянията, отговори на Слуки. О, аз също мисля, че може да пристигна утре. Утре. Утре. Възкликна Фантин. Утре ще видя козет. Нали виждате, добра ми сестрице, аз вече не съм болна. Луда съм от радост. Бих се разтанцувала, ако пожелаете. Ако някой беше видял тази нещастница четвърт час преди това, не би могъл да промее рязката промяна. Сега тя беше порозовяла, говореше живо и непринудено, лицето й кратко грееше в усмивка. От време на време избухваше във весел смях, шепнейки си нещо. Майчина радост, невъздържана като детската радост, а, добре, подемо на хинята, нали сега сте щастлива? Хайде, бъдете послушна и престанете да говорите вече. Фантин сложи глава на възглавницата си и промълви полугласно. Да, легни си, бъди послушна, защото детето ти скоро ще бъде при тебе. Сестра Симплиция е права. Всички тук са прави. После се отпусна неподвижно, без да смее да обърне дори главата си, загледа предметите в стаята широко отворени, радостни очи и не каза повече нито дума. Сестрата дръпна завесите, надявайки се, че тя ще задреме. Между 7 и 8 часа дойде лекарят. Понеже не чу никакъв шум, той помисли, че Фантин спи. Влезе безшумно и се приближи на пръсти до леглото. Повдигна завесата и на светлината на нощната лампичка видя спокойно отворените очи на Фантин, устремени към него. Господин докторе, нали ще разрешите да сложа да спи до мене в едно малко креватче? Попита тя. Лекарят помисли, че бълнува. Но Фантин добави: Вижте, сам. Има достатъчно място. Лекарят извика на страна сестра Симплиция и тя му обясни всичко, че господин Мадлен отсъства за един-два дни и тъй като не им е известно какви са намеренията му, не са сметнали за необходимо да разобедят болната, която си въобразява, че господин кметът е заминал за Монфермей. Всъщност не било изключено тя да е отгатнала правилно. Лекарят одобри тази тактика. Той се приближи до леглото на Фантин и тя пак заговори. Тогава, нали разбирате, всяка сутрин, щом моето бедно пиленце се събуди, аз ще му казвам добро утро, а нощем, когато не спя, ще слушам както спи. И от неговото сладко дишане ще ми става по-добре. Дайте ми ръката си, каза лекарят. Тя му подаде ръката си и възкликна весело. Ох, вярно! Същност, вие не знаете. Аз съм вече здрава. Козет пристига утре. Лекарят беше изненадан. Тя действително беше по-добре. Дишането не беше така затруднено, пулсът се беше усилил. Внезапен прилив на живот съживяваше клетия изтощен организъм. Господин докторе, заговори Фантин отново, казали ви сестрата, че господин кметът отида да доведе моето мъничко пиленце? Лекарят поръча да пазят тишина и да избягват всяко неприятно за болната вълнение. Той предписа чист хинин и успокоително лекарство случай, че треската се усили през нощта. Когато се отиваше, каза на сестрата, те по-добре. Ако имаме щастието господин кметът действително утре да се завърне с детето, кой знае? Понякога се наблюдават изумителни обрати. Случва се силната радост да пресече рязко болестта. При нея имаме наистина органическо заболяване и то доста напреднало. Но човешката природа крие толкова тайни. Може би ще я спасим. Седми, едва пристигнал, пътникът се погрижва за връщането си. Беше почти 8 часа вечерта, когато каручката, с която се разделихме на пътя, влезе през широката порта на почтенския хотел Фарас. Мъжът, чието действия проследихме до този момент, слеза от нея, отговори разсеяно на любезните запитвания на прислугата, освободи допълнителния кон и отведе сам бялото конче в конюшнята. След това бутна вратата на билярдната зала в партера, седна и се облакати на една от масите. Беше загубил 14 часа за това пътуване, което възнамеряваше да извърши за 6. Не можеше да се упрекне, не беше по негова вина. При това дълбоко в себе си не беше особено огорчен от закъснението. Влезе съдържателката на хотела. Тук ли ще преспи господинът и желае ли да вечеря? Той поклати отрицателно глава. Конярят казва че конят на господина е много уморен. Пътникът наруши мълчанието си. Дали кончето няма да може да тръгне обратно утре сутринта? О, господине, трябват му поне два дни почивка. Тук ли е спирката на почтенските коли? Попита той. Да, господине, съдържателката го заведе в канцеларията. Той показа пропуска си и се осведоми дали не би могъл да се върне още същата нощ в Емонтруи Сурмер с почтенската кола. Мястото до пощалиона се оказа свободно. Той го запази и го предплати. Господине, каза служащият, гледайте да бъдете тук точно в един час след полунощ. След като се погрижи за връщането си, той излезе от хотела и тръгни с града. Не познаваше Арас, улиците бяха тъмни и мъжът вървеше на слуки. Опорито се въздържаше обаче да пита новачите за пътя. Пресече рекичката Креншон и се озова в лабиринт от тесни улички. Където съвсем се обърка, мина някакъв човек с фенер в ръка. Мъжът се поколеба малко, но после се реши да се обърне към минувача, като не пропусна да се огледа на всички страни, сяка се боеше да не би някой да чуе въпроса. Който щеше да зададе? Господине, бихте ли ми казали къде се намира съдът? Запита той. Не сте ли от града, господине? Отвърна гражданинът, доста възрастен мъж. Елате с мене. Аз отивам точно нататък, към съда, т.е. към префектурата, защото по-настоящен поправят сградата и съдиите заседават временно в префектурата. Там ли заседава и оглавният съд? Сигурно, господине. Нали разбирате, префектурата сега се помещава в същото здание, в което преди революцията се помещаваше епископството. Господин Дюконзие, който беше епископ през 82-а година, накара да построят една голяма зала. В нея именно стават сега съдебните заседания. Като повървяха малко, гражданинът му каза, ако искате да присъствувате на някое дело, малко е късничко вече. Обикновено заседанията се вдигат в 6 часа, но когато излязоха на големия площад, гражданинът му посочи четири широки, осветени прозорци на фасадата на голяма тъмна сграда. Бога ми, върви ви! Идвате на време! Виждате ли тези четири прозорци? Там се гледат оглавните дела. Още свети. Значи, не са приключили. Изглежда, че делото се е проточило, за това са насручили вечерно заседание. Интересува ли ви това дело? Оглавно ли е? Да не сте свидетел по него? Не, отвърна пътникът. Не идвам по никое дело, трябва само да се срещна с един адвокат. Е, това е вече друго, каза гражданинат. Ето, господине, тук е входът. Дето стои постовият. Трябва само да се качите по голямото стълбище. Той взе под внимание указанията на гражданина и след няколко минути се озова в зала, пълна с хора, които шошукаха на групички. Тук ме се виждаха адвокати в Роби. Сърцето винаги неволно се свива при вида на тези струпани мъже в черно, които разговарят шепнешком помежду си пред прага на съдебните зали. Разменените между тях думи рядко водят до милосърдни и състрадателни прояви. Те имат най-често за резултат предварително оговорена присъда. Замисленият наблюдател, който минава край тях, ги оподобява на тъмни кошери, в които бръмчещи духове осъществяват с общи усилия мрачни круежи. Обширната зала, осветена само от една лампа, беше някога приемна на епискупа, а сега служеше за чекалня. Двокрила врата, в момента затворена. Е далеше от голямата зала, където заседаваше оглавният съд. Беше толкова тъмно, че пътникът не се побоя да спре първия срещнат адвокат. Господине, докъде стигна делото? Свърши се, отвърна адвокатът. Свърши ли? Той повтори с такъв тон тези думи, че адвокатът се обърна. Извинете, господине, да не би да сте роднина? Не, аз не познавам никого тук. Осъдиха ли обвиняемия? Разбира се. Друго не можеше и да се очаква. На каторжна работа, доживотна. Мъжът зададе следния въпрос толкова тихо, че адвокатът едва го чу. Значи, установиха самоличността. Каква самоличност? Очуди се адвокатът. Нямаше нужда да се установява самоличността. Случаят беше много ясен. Жената беше убила детето си. Детеубийството беше доказано но съдебните заседатели отхвърлиха обвинението в предумишленост и осъдиха до живот. Но Нима обвиняемата беше жена, разбира се. Девойката лимузен. А вие за какво ме питате? Просто така. Но щом делото е свършило, защо залата е още осветена, за следващото дело, което започна преди около 2 часа. Кое е следващо дело? О, и то е много просто. Някакъв си дриплю, рецидивист, Биш каторжник, който извършил кражба. Не си спомня името му. Виж, той има наистина бандитска физиономия. Само заради лицето му бих го пратил в каторгата. Господине, попита мъжът, може ли да се влезе в залата? Не ми се вярва да може. Претъпкано е. Но сега има почивка. Някой хора са излезли и когато заседанието бъде подновено, можете да се опитате. Откъде се влиза? През онази голяма врата, адвокатът го остави. През тези няколко минути мъжът изпита почти едновременно всички възможни чувства, размесени в пълен безпорядък. Равнодушните отговори на адвоката пронизваха последователно сърцето му като ледени игли, то като нажежени шишове. Когато разбра, че процесът не е още приключен, той си поедъх. От задоволство или от отчаяние, никой не би могъл да каже. Той се приближи до няколко групи и се вслуша в разговорите. Понеже съдебната сесия била претоварена, председателят насрочил за един и същи ден две попрости и кратки дела. Почнали били с убийцата, а сега бил дошъл редът на каторжника, на рецидивиста, на непоправимия престъпник. Този човек откраднал ябълки. Но това, изглежда, не било напълно доказано. Доказано било обаче, че е лежал вече в каторгата в Тулун. Това именно отекчавало положението му. Впрочем, разпитът на обвиняемия бил вече приключил, както и показанията на свидетелите. Оставала защитната реч на адвоката и обвинителната реч на прокурора. Щяло да се проточи чак до полунощ. Прокурорът, остроумен млад човек, който пишал стихове, бил красноречив и не изпускал жертвите си. Пред вратата на заседателната зала стоеше расилен. Мъжът го попита. Господине, ще отворят ли скоро вратата? Изобщо няма да отварят. Как? Нима, няма да отворят, когато подновят заседанието. Нали сега има почивка? Заседанието току-що започна, отвърна разсилният, но няма да отварят вратата. Защо? Защото залата е претъпкана. Как? Нима, няма нито едно място, нито едно. Вратата е затворена и не пускат никого вече. Расилният помълча малко и добави, «Има още две-три места зад председателя на съда, но той допуща там само длъжностни лица». След тези думи Расилният му обърна гръб. Мъжът се отдръпна с наведена глава, прекоси чекалнята и бавно заслиза по стълбището, като че ли се колебаеше на всяко стъпало. Може би се съветваше сам със себе си. Жестоката борба, която се водеше в него още от предната вечер, не беше приключила. Напротив, тя ежеминутно се усложняваше. Когато стигна до външната площадка, той се облегна с кръстени ръце на перилото. Внезапно разкопча редингута си, измъкна портфела си, откъсна един лист, извади молив и написа бързо на светлината на уличния фенер следните думи – «Господин Мадлен, кмет на Емонтро Сурмер». После изкачи бързо стълбището, провря се през стълпата, запъти се право към расилния, подаде му листчето и каза повелително. Предайте тази бележка на господин председателя. Расилният зелището, хвърли поглед върху написаното и се подчини. 8. Вход за привилегировани Без да подозира, кметът Немон Тройсур Мерси беше спечелил известност. През истеклите 7 години добродетелните му дела се бяха разчули в целия долен баулуне и малвата за тях беше преминала границите на околията и се беше разпространила в съседните департаменти. С възстановяването на стъкларската индустрия той беше направил много не само за Емунтро и Сурмър, но и от всичките 141 общини, спадащи към него, нямаше нито една, която да не му бе задължена за някакво благодеяние. Той беше съумел дори при нужда да се притече в помощ и да допринесе за разцвета на промишлените отрасли в други околи. Така, например, той подкрепи с кредит и средства фабриката за тюл в Булон машинно-предачната фабрика за лем в Реван и текстилната фабрика с водни двигатели в Бобърсюркънш. Името на господин Мадлен се произнасяше навред вред с почет. Арас и Дуе облажаваха малкото градче Емон заради добрия мукмет. И членът на Кралския съд в Дуе, който председателствуваше тази оглавна сесия в Арас, също знаеше това име, обкръжено с толкова дълбоко и всеобщо уважение. Когато разсилният, отваряйки безшумно вратата към заседателната зала, се наведе зад креслото на председателя и му подаде листа, чието, съдържание току-що прочетохме, като му пошепна. Този господин желая да присъствува на делото. Председателят тутък си кимна в знак на почтителна готовност, взе бързо едно перо, написа нещо в долния край на листа и го върна на расилния с думите. Въведете господина. Злочестият човек, чиято история разказваме, стоеше до вратата на залата на същото място и в същата поза, в която го беше оставил расилният. Той чу през унеса си нечи глас. «Ще благоволите ли да ме последвате?» Беше същият расилен, който миг порано му беше обърнал гръб, а сега му се кланяше до земята, подавайки му същевременно листчето. Той го разгъна и понеже беше близо до лампата, можа да прочете съдържанието му. Председателят на оглавния съд поднася почитанията си на господин Мадлен. Мъжът смачка листчето в ръката си, като че ли тия няколко думи го жегнаха необяснимо. Той тръгна след расилния. Няколко минути по-късно се озова сам, сред строга зала с дървена ламперия по стените, осветена от две свещи, сложени върху покрита със зелено сукно маса. В ушите му още отекваха думите, които му бе казал Расилният, преди да си отиде. Господине, вие сте в съвещателната зала. Щом натисната медната дръжка на унази врата, ще се намерите в заседателната зала, точно зад креслото на господин председателя. Тези думи се смесваха в паметта му със смътния спомен за тесни коридори и тъмни стълбища, по които беше минал с Расилния. Расилният го остави сам. Настъпи върховният час. Мъжът се мъчеше да се средоточи мислите си, но това не му се отдаваше. Всички нишки на мисълта се скъсват в мозъка ни точно когато изпитваме най-голяма нужда да ги свържем с жестоката действителност на живота. Той се намираше в стаята, където съдиите се съвещават, преди да произнесат присъдата. Гледаше стъпо без участие тихата зловеща зала, където са били разбити толкова човешки съществувания, където след малко щеше да прокънти името му и където в този миг го бе довела съдбата му. Гледаше стените, поглеждаше и себе си и му се струваше удивително, че именно той, а не друг се намира тъкмо в тази стая. Повече от 24 часа не беше хапвал нито за лък, беше разнебитен от тръскането на каручката, но не усещаше нищо, като че ли беше станал безчувствен. Приближи се до една черна рамка, закачена на стената. Под стъклото беше сложено старо саморъчно писмо от Жан Никола Паш, кмет на Парижи но носещо навярно по погрешка датата 9 юни година 2, в което Паш изпръщаше на общината списъка на министрите и депутатите, задържани под домашен арест. Ако някой го видеше в този миг, навярно би помислил, че това писмо го интересува много, защото той не откъсваше поглед от него и го препрочете няколко пъти. Същност го четеше съвсем машинално и несъзнателно. Мислеше за Фантин и Козет. Както се беше унесъл, той се извърна и погледът му попадна на топчестата медна дръжка на вратата, която го далеше от заседателната зала. Беше, а почти забравил. Очите му се спряха отначало безизразно на тази дръжка, после се приковаха в нея, Станаха напрегнати, тревожни и постепенно се изпълниха с ужас. Капки пот избиха под косите му и почнаха да се стичат после по слепоочията му. По едно време отметна властно и непокорно глава с не поддаващо се на описание изражение, с което като че ли искаше да каже, с което недвусмислено казваше: По дяволите. Танима някой ме принуждава. После се обърна рязко, погледна вратата, през която беше влязал, приближи се до нея, отвори я и излезе. Не беше вече в залата. А вън, в коридора, тесен, дълъг коридор, пресечен пресечено стълбички-вратички, с много чупки, осветен на равни разстояния от фенери, мъждукащи като свещи до болничен удар, коридора, през който беше дошъл. Той се отдъхна и се ослуша. Никакъв шум зад него, никакъв шум пред него. Започна да тича, като че ли някой го преследваше. Когато отмина много завой по коридора, пак се ослуша. Същата тишина и полумрак. Залиташе, не можеше да си поеме дъх. Подпря се на стената. Камъкът беше студен, под тъледенеше по челото му, той се изправи тръпен. И тогава, сам в мрака, настръхнал от студ, а може би и от нещо друго, той се замисли. Мислил беше цялата нощ, мислил беше целият ден, а чуваше в себе си само един глас, който шепнеше. Ови! Така измина четвърт час. Най-сетне той наведе глава, въздъхна тежко, отпусна вяло ръце и се върне назад. Крачеше бавно, съвсем изнемощен. Като че някой го беше догонил и сега го връщаше назад. Влезе повторно в съвещателната зала. Първото нещо, което се изпречи пред очите му, беше дръжката на вратата. Тази заоблена, лъскава медна дръжка блестеше пред него като зловеща звезда. Той я гледаше, както овца би гледала в очите тигър. Не можеше да откъсне взор от нея. От време на време пристъпваше крачка напред, приближавайки се до вратата. Ако се беше услушал, щеше да долови неясен шепот, идващ от съседната зала. Но той не слушаше и не чуваше нищо. Изведнъж, без сам да усети как, се оказа до самата врата. Улови стрепе дръжката и вратата се отвори. Той се озова в заседателната зала. Девети, място, където се оформят убеждения. Той пристъпи, затвори машинално вратата зад себе си и остана прав, оглеждайки залата. Пред него се простираше обширно, зле осветено помещение, пълно с глъч, нещо в тишина, където пред очите на тълпата се разгръщаше със свойствената и кратко жалка и зловеща тържественост цялата процедура на оглавните дела. В дъното на залата, където се намираше и той, и с разсеяни погледи и изтъркани роби гризеха ноктите си или премижаваха с клепачи. На другия край, дрипава тълпа. Освен това адвокати във всевъзможни пози войници с честни сурови лица, стара замърсена дървена ламперия, опушен таван, маси, покрити с пожълтяло-зелено сукно, потъмнали от пипане врати. На гвоздеи, забити в ламперията, бяха окачени крачмарски лампи, които опушваха стените, вместо да осветяват помещението. По масите, лоени свещи в медни свещници, тъмно, необледно, безрадостно. Но цялата обстановка излъчваше все пак строгост и величественост, защото в нея се чувствуваше присъствието на висшата човешка повеля, наречена закон и на висшата Божия повеля, наречена правосъдие. Никой сред тази тълпа не му обърна внимание. Всички погледи бяха устремени към една единствена точка дървена пейка, опряна до ниска вратичка на стената, вляво от председателя. На пейката, осветена от няколко луени свещи, беше седнал между двама полицаи някакъв мъж. Беше именно оня човек. Нашият познайник нямаше нужда да го търси с очи, той сам се натрапи на взора му. Погледът му естествено се насочи на там, като че ли отпреди знаеше мястото му. Стори му се, че вижда себе си, устарял, ненапълно еднакъв полице, но с почти същия външен вид и със същото държание, същите штръкнали коси, същия див и неспокоен поглед, същата къса памучна дреха. Такъв, какъвто беше, когато влезе в дин, преизпълнен с омраза, затеил в душата си гнусната наслойка от страшни помисли, които беше натрупал в течение на 19 години върху каменния поднака Той си каза, потрепервайки, «О, Боже!» Нима пак ще стана такъв. Оня мъж изглеждаше най-малко 60 годишен. Оставяше впечатление на тъп, груб и наплашен. При скръцването на вратата хората се отдръпнаха за да направят място на новодошлия. Председателят обърна глава и като разбра, че влезлията господин кметът на Емонтруй Сурмер го поздрави. Прокурорът, който беше виждал господин Мадлен в Емонтруй където беше ходил неведнъж служебно, го позна и също го поздрави. Той едва ги забеляза. Беше в плен на халюцинация, гледаше с широко отворени очи. Съдии, писар, полицаи, сбирщи на жестоки любопитни лица, Та той беше виждал вече всичко това по-рано, преди 27 години. Различи отново тези зловещи призраци. Те изникваха пред него, те се движеха, те съществуваха. Не бяха плот на напрегнатата му памет, не бяха мираш на мисълта му, не. Истински полицаи, истински съдии, истинска тълпа от истински хора, от плът и кръв. Свършено беше. Около него се възправяха и оживяваха със страшната сила на действителността чудовищните сенки от неговото минало. То бе разинало отново паст пред него. Изпита ужас. Затвори очи и възкликна в съкровените дълбини на душата си. Никога. А поради кой знае каква прищевка на съдбата, която всяваше трепет в мислите му и го довеждаше до полуда, някакво второ негово «Аз беше седнало на подсъдимата скамейка». И всички наричаха този подсъдим Жан Вължан. Пред очите му не бивало зрелище. Се разиграваше повторно най-страшният час от живота му и собственият му призрак играеше неговата роля. Нищо не липсваше, същата процедура, същият късен нощен час, почти същите лица на съдии, войници и зрители. Само че над главата на председателя сега висеше разпятие, каквото не можеше да се види в съдилищата по времето на неговото съждане. Когато бяха произнесли присъдата над него, Бог отсъствуваше. Зад него имаше стол. Той се отпусна, ужасен при мисълта, че биха могли да го видят. Върху съдийската маса имаше купчи на папки. Той седна зад тях така, че да скрие лицето си от залата. Сега можеше да вижда всичко, без да го видят. Малко по малко са окупити. Доби реална представа за действителността. Успокои се до толкова че вече беше в състояние да слуша. Господин баматабоа беше между съдебните заседатели. Потърси споглед Жавер, но не го видя. Масата на писаря скриваше скамейката на свидетелите. Освен това, както вече казахме, залата беше ускъдно осветена. Когато той влезе, защитникът на обвиняемия тъпмо довършваше защитната си реч. Вниманието на присъствуващите беше възбудено до крайна степен. Делото беше започнало преди повече от три часа. Три часа вече тълпата гледаше как се огъва по тежеста на една съдбоносна прилика този човек, този непознат, това жалко създание, което беше или безкрайно тъпо, или безкрайно ловко. Както знаем, подсъдимият беше скитник, уловен на полето с отрупан от зрели ябълки клон, откъснат от едно дръвче съседна градина, собственост на Пиерон. Кой беше той? Следствието беше завършено. Показанията на свидетелите бяха изслушани преди малко. Те бяха единодушни. Пренията изясниха на пълно случая. Обвинението гласеше, ние държим в ръцете си на обикновен крадец на ябълки, на обикновен мародър, а не поправим престъпник, който се изплъзнал от принудителното местожителство, бивш Туржник. Най-опасен злодей на име Жан Вължан, когато полицията търси отдавна и който преди 8 години непосредствено след излизането си от Тулонската катурга, е извършил въоръжено нападение с цел за обир на едно савойче на име Малкия Жерве, престъпление, което е подсъдно по член 383 от Оглавния кодекс и за което си запазваме правото да го съдим в последствие, когато самоличността му бъде установена по съдебен ред. Той току-що е извършил нова кражба. Значи, се явява рецидивист. Осъдете го за последното му провинение, а по късно ще го подведем под отговорност за старото. Обвиняемият изглеждаше по-скоро очуден от това обвинение, както и от единодушните показания на свидетелите. Той клатеше глава и ръкомахаше отрицателно или пък гледаше тавана. Говореше с запъване, отговаряше объркано, но целият, от глава до пети, въплъщаваше отрицанието. Изглеждаше като малоумен между всички тия разумни същества, опълчени срещу него, съвсем чушно обществото, което го беше сгръбчило в ръцете си. А между това грозеше го най-страшно бъдеще, правдоподобността на обвинението нарастваше ежеминутно и публиката гледаше потревожно от него самия пагубната присъда, която надвисваше все по ниско над него. Можеше да се очаква не само като но и смъртно наказание, в случай, че бъдеше доказана самоличността и ако получише допълнителна присъда заради обира на малкия жерве. Що за човек беше той? На какво се дължеше неговото безучастие? Слабоумие или хитруване? Дали си даваше премного добре сметка за положението си, или въобще не си даваше сметка за него? Тези въпроси раздвояваха слушателите, а и самите съдебни заседатели, както личеше по всичко. Този процес беше наситен със страшни и същевременно загадъчни положения. Драмата беше не само трагична, но и неуяснена. Защитникът говори доста добре, с провинциално красноречие, което дълго време се считаше за образец на адвокатските пледуари и с което си служиха до не само адвокатите Фруморантен или Момбризон, но и в Париж, и което днес, станало вече класическо, се употребява само от официалните представители на правосъдието. То впрочем им подхожда с приповдигнатия си тон и с тържествената поза. На този език мъжът се нарича съпруг, а жената – съпруга, Париж – център на изкуството и цивилизацията, кралят – монарх, Негово проосвещенство епископът, Свет Прелат, прокурорът, красноречив изразител на обвинението, защитата, думите, които току-що чухме, векът на Людовик 14, Велик век, театърът, храм на Мелпомена, царското семейство, височайша кръв на нашите крале, концертът, музикално празненство, началникът на военното окръжие, изтъкнат войн, който учащите се в семинарията, тези крехки левити, грешките, приписвани на вестниците, лъжата, която излива отровата си от колоните на ежедневниците, и прочее и прочее. И така, адвокатът започна речта си с разяснение относно на особено поддаващата се на висок стил кражба на ябълки. Но и самият Беним Босюе е бил принуден да намекне за една кокошка тък му посред надгробното си слово и се справил бляскаво с тази задача. Адвокатът установи, че кражбата на ябълките не е напълно доказана и че клиентът му, когато той в качеството си на негов защитник опорито наричаше Шен Матио, не е бил видян от никого да прескача стената и да откъсва клона. Арестували го с вейката в ръка, адвокатът предпочиташе да нарича клона вейка, но той твърди, че е намерил на земята и е взел. Къде е доказателството за противното? По всяка вероятност клонът е бил откършен и отмъкнат от някого другиго, който се е прехвърлил през зида, а после го захвърлил в оплахата си. Естествено в случая имаше крадец. Но каквото казваше, че именно Шан Матио е крадецът? Само едно нещо. Бившето му битие е на каторжник. Адвокатът му отричаше, че привидно това обстоятелство е като че ли за нещастие неопровержимо. Обвиняемият е живял в Аврол. Обвиняемият е бил там именно Кастрач. Името Шан Матио наистина може да произхожда от Жан Матио. Всичко това е така. най сетне на четирима свидетели разпознават решително и без капка колебания в Шаматио каторжника Жан Вължан. На всички тия доводи и свидетелски показания защитникът противопоставяше само отричането на своя клиент, отричане на заинтересовано лице. Но дори да се допусне, че е каторжникът Жан Вължан, няма това е достатъчно доказателство, че именно той е откраднал ябълките? В най-добрия случай предположение, но не и доказателство. Вярно е, че обвиняемият и защитникът в желанието си да бъде безпристрастен беше принуден да признае това, бил избрал лоша система за самозащита. Той отричал упорито всичко и сегашната кражба и миналото си на каторжник. Ако признаел последното обстоятелство, щяло да бъде по-добре за него и той можел да измоли и снисходителността на съдиите. Адвокатът го бил посъветвал в такъв дух. Но обвиняемият не щя да чуе? въобразявайки си навярно, че ще се спаси напълно, като не признава абсолютно нищо. Той грешал, но не трябвало ли съдът да вземе под внимание ограничените умствени способности на обвиняемия? Та той е явно слабумен. Продължителното мизаруване в каторгата, продължителното мизаруване извън нея го види отили напълно и прочее и прочее. Защищава се зле, но няма трябвало да го съдят за това? Колкото до случката с малкия жерве, адвокатът не смятал за необходимо да се изказва по нея, защото тя нямала връзка с този процес. В заключение защитникът замоли съдебните заседатели съда, в случай, че нямат съмнение относно самоличността на Жан вължан да му наложат наказателните мерки. Предвидени от закона за самоотлъчване от принудително местожителство, а на ужасното наказание, което грози като рецидивист, прокурорът отговори на защитника. Речта му беше пламенна и цветиста, както подобава на прокурор. Той поздрави защитника за неговата лоялност, но използва много ловко. А такува обвиняемия с всички отстъпки, направени от защитника. Адвокатът като че ли приемаше, че обвиняемият е Жан Вължан. Прокурорът не пропусна да вземе под внимание думите му. Той направо заключи, че подсъдимият е Жан Вължан. Тази точка от обвинението беше призната и не подлежеше вече на спорване. Тук, служейки си слов към метонимия, прокурорът се върна към източниците и първопричините на престъпността и заговори гръмко против безравствеността на романтичната школа, която тогава се намираше в своята зора и се наричаше «Сатанинска школа», име, отредено и кратко от критиците, сътрудничащи с писанията «Орифлам» и «Тикотидиен». Не известна доза истина, той приписа на влиянието на тази извратена литература провинението на Шан Матио, или по право казано, на Жан Вължан. След като изчерпа тази тема, той премина на самия Жан Вължан. Кой беше всъщност този Жан Вължан? Последва описание на Жан Вължан. Извергнато чудовище и прочее. Образецът на подобен род описания може да се намери в разказа на Расиновият Рамен, който не допринася особено за развоя на самата трагедия, но оказва ежедневно големи услуги на съдебното красноречие. Аудиторията и съдебните заседатели изтръпнаха. Когато завърши описанието си, прокурорът продължи с ораторски патус, предназначен да възбуди възможно най-силен възторг на следващия ден у читателите на вестника. Издаван от префектурата. И такава една личност и прочее, и прочее, скитник, просяк, без средства за препитание и прочее, и прочее. Привикнал от предишния си живот на престъпни деяния и взел твърде малко по око от престоя си в каторгата. Както това се доказва от престъплението, извършено спрямо малкия жерве и прочее, и прочее, подобен човек, уловен на пътя, на самото местопрестъпление, на няколко крачки от прескучения зид, държащ все още в ръка от крадната вещ, отрича очевидната кражба, отрича прескачането на зида, отрича всичко. Дори и името си. Дори и самоличността си. Освен толкова много други доказателства, на които няма да се връщам отново, четирима свидетели го разпознават. Жавър, неподкупният полицейски инспектор Жавър. Както и трима негови бивши другари по безчестие, като жниците Бериове, Шунилдио и Кошпай. Какво противопоставя той на това поразително единодушие? Само своя отказ. Каква закоравялост? Вие ще му отдадете заслуженото, господа съдебни заседатели, и прочее, и прочее». Докато прокурорът говореше, обвиняемият го слушаше зяпнало от удивление, примесено с известно възхищение. Той очевидно беше изненадан, че някой може да говори така красноречиво. Сегистогизна, най-патетичните места от обвинителната реч, когато красноречието излязло извън бреговете, се изливаше в поток заклейняващи епитети и повличаше обвиняемия като бурен ураган. Той поклащаше бавно глава от дясно наляво и отляво ляво надясно в знак на скръбен и безмълвен протест, единственото нещо, което си позволяваше, откакто бяха започнали разискванията. На два-три пъти застаналите близо до него зрители го чуха, като мълвеше полугласно. Ето какво стана, като не питаха господин Бало. Прокурорът привлече вниманието на съда върху явно малумното държане на обвиняемия което издаваше нетъпота, а ловкост и хитрост, навик да мами правосъдието, и което хвърляше обилна светлина върху дълбоката извратеност на този тип. Той завърши с оговорката, че ще се занимае по-късно с случката с малкия жерве и поиска сурова присъда. В дадения момент исканото наказание беше, както вече споменахме, доживотна каторжна работа. Защитникът стана, поздрави, господин прокурора за... Блестящото му изказване и му отговори криволяво, но без предишната убедителност. Почвата явно се изплъзваше из под краката му. Екс, системата на отричане. Настана време да се прекратят пренията на страните. Председателят заповяда на подсъдимия да стане и му зададе обичайния въпрос. Имате ли да прибавите нещо в своя защита? Мъжът стана прав, мачкайки мръсното си кепе, и като че не чу. Председателят повтори въпроса си. Този път мъжът чу. Той като че ли разбра какво го питат, трепна, сяка се пробуждаше от сън, огледа се наоколо, погледна публиката, полицаите, защитника си, съдебните заседатели, съдиите. опре огромния си юмрук върху дървената преграда пред пейката, огледа се още веднъж, после внезапно втренчи поглед в прокурора и заговори. Същинско изригване. Думите излитаха из устата му несвързано, спонтанно, буйно, в безпорядък като че ли се блъскаха една в друга и се стараеха да излязат всички наведнъж. Той каза, имам да кажа това, че бях майстор Кулър в Париж и работех при господин Бало. Тежък за Като си майстор Кулър, работиш все на открито, подворовете, най-много под навесите на добрите господари, но никога на закрито, защото, нали разбирате, нужно е място. Зиме ти е толкова студено, че си одряж ръцете една в друга, за да се постоплиш. Но господарят не ти позволява и това, губало се време. Мъчно се работи с желязо, когато дърво и камък се пукат от студ. Бързо се разсипваш. С този занаят съвсем млад остаряваш. На 40 години си вече свършен. А пък аз бях на 53 и много се мъчех. И после другите са такива проклети. Като стареш, за всичко ти подвикват. Стар глупак, дърто магаре. Изкарвах само три сетсъл на ден, плащаха ми най-малко, господарите се възползваха от възрастта ми. Вярно, имах дъщеря, която переше на реката. Но и тя изкарваше съвсем малко. Стигаше горе-долу колкото за два мъни. Много се мъчеше, горката, да киснеш цял ден до кръставкачето, под дъжда, под снега, а вятъра ти шиба лицето. Дори в мразовити дни пак трябва да переш. Някои хора нямат много бельо и не могат да чакат, а ако не им опереш, ще си загубиш клиентелата. Дъските не са добре споени и от отвсякъде влиза вода. Целите и кратко поли се му креха и отгоре, и отдолу. Цяла прогизваше. Работи известно време и в пералнята на червените деца, където водата тече от кранове. Там не переш в каче. Переш пред себе си под крана, а плакнеш отзад басейна. Понеже е на закрито, не ти студеня е така на тялото, но пък има топла пара, която ужасна и ти съсипва очите. Връщаше се в 7 часа вечерта и веднага си лягаше. Страшно се изморяваше. А мъжът ти кратко я биеше. Тя умря. Никак не ни провървя. Добро момиче беше, не скитуреше, съвсем прибрана беше. Спомням си е как си беше легнала един вторник по заговезни в 8 часа вечерта. Това е то. Казвам ви истината. Можете да питате, когато искате. Четайде, питайте. Колко съм глупав. Та да не е село. Кой ще ти познава там Чичушен Матио? Но нали ви казвам, работих при господин Бало. Попитайте, господин Бало, а колкото за другото, хич не разбирам какво искат от мене. Мъжът млъкна и остана прав. Беше издумал всичко това с висок, припрян и пресипнал глас, който прозвуча грубо и дразгаво и в който се долавяше диво и наивно раздразнение. По едно време прекъсна излиянието си, за да поздрави някого в тълпата. Твърденията, които сякаш подхвърляше на слуки пред себе си, се изтръгваха като хрипове и той подчертаваше всяко едно от тях, замахвайки силно с ръце, като дървар, който цепи дърва. Когато свърши, слушателите избухнаха в смях. Той погледна публиката и като видя, че всички се смеят, а не му беше ясно защо, и сам се захили. Зловеща гледка. Председателят, настроен благосклонно и съчувствено, повиши глас. Той припомни на господа съдебните заседатели, че господин Бало, бивш майстор Кулър, при когото обвиняемия твърди, че е работил. Бил призован, но не се явил. Той бил фалирал и не го намерили. После се обърна към обвиняемия, поткани го да изслуша това, което щеше да му каже, и добави. Положението ви е такова, че трябва добре да си помислите. Най-сериозни обвинения тежат над вас и те могат да доведат до пагубни последици. Обвиняеми, във ваш интерес ви питам за последен път. Отговорете ясно с, да или не на тези два въпроса. Първо, прескочили ли сте зида на градината на Пиерон, щупили ли сте клона и откраднали ли сте ябълките? Тоест, извършили ли ли сте престъплението кражба с прескачане на зид? И, второ, вие ли сте освободеният като Жан Вължан? обвиняемият поклати глава като разумен човек, който е разбрал добре въпросите и знае какво да отговори. Отвори уста, обърна се към председателя и започна. Най-напред, после се загледа в кепето си, вдигна очи към тавана и млъкна. Обвиняеми, заговори прокурорът строго, внимавайте. Вие не отговаряте на нито един въпрос. Вашето смущение ви осъжда. Явно е, че вие не се казвате Шан Матио, а сте като ржникът Жан Валжан, прикрил се най-напред под името Жан Матио, моминското име на майка ви. Безспорно е, че сте били в Уверн, че сте роден в Аврол, където сте били къстрач. Явно е, че сте откраднал, прескачайки зида, ябълки от градината на Пиерон. Господа съдебните заседатели ще преценят тези факти. Докато прокурорът говореше, обвиняемият беше седнал. Но щом той свърши, подсъдимият скочи и изрика. Лош човек сте вие и толкова. Това исках да кажа. Не ми дойде изведнъж на ума. Нищо не съм откраднал. А съм от тия, дето нямат всеки ден какво да ядат. Идвах от ай. Вървях из къра, а беше валяло проливен дъжд и всичко се беше жлътнало тиня а блатата се бяха разлели и само по край пътя стърчеше над пясъка по някоя трева. Намерих на земята един откъртен клон с ябълки и го взех. Де да съм знаел, че ще ми навлече такава беля. Три месеца вече съм в дрънголника и ме разкарват по съдилища. И после какво да ви кажа? Все ме нахокват, все ми викат, отговаряй, изтражарят, той бъре ме добър, но и той тук ме бута по лакътя и ми вика, отговори де, аз не умея да обяснявам, че съм учил, аз съм беден човек. Защо не видите това? Не съм крал, взех само, каквото беше на земята. Споменавате Жан Валжан, Жан Матио. Не ги познавам нито единия, нито другия. Сигурно са селени, аз работих при господин Балу, на Болеварто Питал. Казвам се шан Матио. Много ви се чая кълът, щом знаете къде съм роден. Самият аз го не знам. Не всеки има дом да се роди в него. Много удобно щеше да бъде. Мисля, че баща ми и майка ми са скитали по пътищата. Но отде да знам. Когато бях дете, ми викаха «Дечко», сега ми викат «Дъртия». Това са кръщълните ми имена. Ако щете, вярвайте, ако не щете, не дейте. Бил съм в Оверн, бил съм и в Аврол, дявол да го вземе. Мигър не може да съм бил в Уверни в Фаврол, без да съм бил в Каторгата. Казвам ви, че не съм откраднал нищо и че съм шам Матио. Работих при господин Боло и живеех от тях. Догуша ми дойдохте с вашите штуроти най-сетне. Защо всичко живо се юрнало така против мене, прокурорът го беше изслушал прав. Той се обърна към председателя. Господин председателю, при наличие на неясните, но доста ловки отричания на обвиняемия, който много иска да мине за малумен, но който няма да успее, предупреждаваме го за това. Ние ви молим, както вас, така и почитаемия съд, да благоволите да призовете отново в залата арестантите Берюве, Шунилдио и Кошпай, както и полицейски инспектор Жавер, за да установят за последен път, че обвиняемият и катуржникът Джан Валжан с едно и също лице. Трябва да забележа на господин прокурора, каза председателят, че полицейският инспектор Жавер Призовано служебните си задължения в съседния околийски град. Напусна заседанието и града веднага след като даде показанията си. Ние му разрешихме това със съгласието на господин прокурора и на защитника на обвиняемия. Имате право, господин председателю, поде прокурорът. Понеже господин Жавер отсъствува, считам за свой дълг да припомня на господа съдебните заседатели това, което той каза пред нас няколко часа по-рано. Жавер е уважаван човек, който със своята безукорна и неподкупна добросъвестност прави честна скромната, но полезна служба, която заема. Ето какви показания даде той, нямам нужда от морални презумпции и веществени доказателства, които опровергават отричанията на обвиняемия. Аз го познавам отлично. Този човек не се казваше Матио, той е бивш опасен и много зълкатуржник на име Жан Вължан. С голямо съжаление го освободиха когато изтече срокът на наказанието му. Той изтърпя 19 години каторжна работа заради кражба с за злом. Пет-шест пъти направи опит за бягство. Освен убира на малкия жерве и обира в градината на Пиерон, аз го подозирам в още една кражба, извършена в дома на негово просвещенство покойния дински епископ. Често го виждах, когато бях надзирател в каторгата в Тулон. Повтарям, че ми е напълно познат. Това така точно изявление като че ли оказа силно въздействие на съдебните заседатели и на публиката. Прокурорът завърши, като настоя, предвид отсъствието на Жавер, да бъдат призовани отново тримата други свидетели, Бериове, Шунилдио и Кошпай, и да бъдат разпитани по установения ред. Председателят даде нареждане на един расилен и малко след това вратичката на стаята за свидетели се отвори. Разсилният, придружен от един полицай, готов да му се притече на помощ. Ако се наложи, въведе арестанта Бериове. Публиката затъй дъх и всички сърца забиха като едно. Бившият катуржник Бериове носеше дрехите на черни и сивираята, въведени в централните затвори. Той беше 60-тина годишен мъж, който можеше да мине или за търговец, или за нехрани майко. Тези две неща често вървят заедно. Изпълняваше службата на ключър в затвора, където го бяха върнали за други злодеяния. Началството казваше за него, старая се да бъде полезен. Исповедниците свидетелствуваха за набожното му държане. Не бива да забравяме, че нашата история ставаше по време на реставрацията. Бериове, каза председателят, вие имате позорна на присъда, за това нямате право да полагате клетва. Бериове наведе очи. Но, продължи председателят, дори у човек, лишен от граждански права, чувството за чест и справедливост може да оцелее. Ако това е угодно на Божието милосърдие, на това чувство се позовавам в този решителен час. Ако то все още съществува у вас, аз се надявам, че е така, помислете, преди да ми отговорите. Предценете, от една страна, една ваша дума може да погуби този човек, от друга, една ваша дума може да осветли правосъдието. Това е тържествена минута и още не е късно да се откажете от показанията си, ако мислите, че сте си излагали. Обвиняеми, станете! Бериове, погледнете хубавичко обвиняемия, напрегнете паметта си и ни кажете по съвест дали все още продължавате да твърдите, че този човек е бившият ваш другар от катургата Жан Вължан. Бериове погледна обвиняемия и се обърна към съда. Да, господин председателю. Аз го познах пръв и настоявам на думата си. Този човек е Жан Вължан. Постъпи в толонската катурга през 1796 година и излезе в 1815. Мене ме освободиха една година по-късно. Сега има глуповът вид, навярно с възрастта е оглукел, но в затвора беше тиха вода. Познавам го без сянка от съмнение. Седнете, каза председателят. Вие, обвиняйми, останете прав. Въведоха Шунилдио, осъден на доживотна катуржна работа. Което си личеше по червената му рубашка и зеленото кепе. Той излежаваше наказанието си в Тулон, откъдето го бяха довели за това дело. Беше дребен мъж на около 50-на години, подвижен, сбръчкан, мършав, блед, трескав, но безочлив. Цялата му външност издаваше болезнена слабост, но в погледа му гореше необикновена жизненост. Другарите му по каторга му бяха дали прякора Жони 1. едно. Председателят се обърна към него с почти същите думи, както към Берове. Когато му напомни, че позорното му наказание му отнемаше правото да положи клетва, той вдигна глава и изгледа дръско публиката. Председателят го поткани да съсредоточи мислите си и го попита, както беше попитал и Берове, дали продължава да твърди, че познава обвиняемия. Шунилдио избухна в снях. Има си Хас. Остава и да не го познавам. Станали пет години бяхме приковани към една и съща верига. «Цопиш ли ми се, старче, седнете», каза председателят, разсилният въведе Кошпай. Този каторжник, осъден също до живот и облечен в червена рубашка като Шунилдио, беше селянин от Лурд, истински пиренейски мечук. Беше пасъл стада в планината и без сам да усети как, отговедар бе станал разбойник. Кошпай беше помалко див от обвиняемия и изглеждаше по-тъпи от него. Той принадлежеше към злочестите твари, замислени първоначално от природата като диви зверове и оформени от човешкото общество като като Председателят се опита да го извади от сцепенението му с няколко вълнуващи и тържествени думи и го попита, както и другите двама, дали продължава да твърди, без колебание и съмнение, че познава човека. Застанал пред него. Това е Жан Вължан, каза Кошпай. Наричахме го даже Жан Крика, защото беше страшно як. Всяко от показанията на тези трима мъже, говорещи несъмнено, искрено и чистосърдечно, беше посрещнато с сропот от публиката, а това не предвещаваше нищо добро за обвиняемия, нарастващ ропот, който ставаше все по-продължителен при всяко ново потвърждение, идващо в подкрепа на предишните. Обвиняемият и слуша и тримата с все същото учудено изражение, което според прокурора беше главното му средство за защита. При показанията на първия свидетел полицаите, застанали близо до него, го чуха как процеди през зъби. Ха така. И той е си губива. След показанията на втория той измърмори малко по високо, с почти доволен вид. Много добре. А след третия възкликна. Знаменито. Председателят се обърна към него. Вие изслушахте свидетелите, обвиняеми. Какво ще кажете? Той отвърна. Нали ви казвам? Знаменито. Силен ропот се разнесе се с разслушателите и даже сред съдебните заседатели. Явно беше, че каузата на този човек беше загубена. Расилни. Извика председателят. Въдворите тишина. Приключвам пренията. В този миг някой зад председателя се раздвижи. Нечи и глас извика. Бериове, Шунилдио, Кошпай. Погледнете насам. Всички присъствуващи се вледениха от този скръбен и страшен глас. Очите си извърнаха натам, откъдето идваше той. Един мъж, седнал зад съдиите между привилегированите посетители, беше станал преди малко, бутнал беше ниската вратичка, която разделя съдийската трибуна от публиката и беше застанал посред залата. Председателят, прокурорът, господин Баматабуа и още двадесетна души го познаха и възкликнаха едновременно. Господин Мадлен. Едно генедио. Отричам. Бога. ФРР. БПР. Единадесети. Шамматио не знае вече на какво да се чуди. Това беше действително той. Лампата на писаря осветяваше лицето му. Той държеше шапката си в ръка, облеклото му беше в пълна исправност, рединготът грижливо закопчан. Беше много блед и леко трепереше. Косите му, все още сиви при, при пристигането му в Фарас, сега бяха съвсем бели. Побелели бяха за един час, откакто се намираше в залата. Всички вдигнаха глави. Неописуема сензация В първата минута присъствуващите останаха озадачени. Гласът беше прозвучал тъй пократително, а застаналият пред тях мъж изглеждаше толкова спокоен, че хората изпаднаха в недоумение. Питаха се кой ли може да е извикал. Не можеха да повярват, че този невъзмутим мъж беше възкликнал така злокобно. Колебанието им трая само няколко секунди. Преди председателят и прокурора да успеят да кажат каквото и да било, преди полицаите и разсилните да се опомнят, човекът, когато всички наричаха още господин Мадлен, се приближи до свидетелите Кошпай, Бериове и Шунилдио. Не ме ли познавате? Попита той. И тримата го гледаха изумени, поклащайки само отрицателно глава. Кошпай, втрещен, му отдаде чест по военному. Господин Мадлен се обърна към съдебните заседатели и към съдиите и каза тихо. Господа съдебни заседатели, заповядайте да пуснат обвиняемия. Господин председателю, наредете да ме задържат. Човекът, когато търсите, не е той, а аз. Аз съм Жан Валжан. Всички замряха. Гробно мълчание последва надигналите се в първата минута възклицания. В залата пробягна онзи едва ли на благоговеен трепет, който обхваща тълпата, когато тя стане свидетелка на възвишена постъпка. По лицето на председателя обаче, си изписа съчувствие и съжаление. Той размени бърз поглед с прокурора и пошепна нещо на заседателите. После се обърна към публиката и попита стон, който не оставяше съмнение у никого. Няма ли някой лекар тук? Прокурорът взе думата. Господа съдебни заседатели... Странното и неочаквано происшествие, което развълнува всички слушатели, извиква у нас, както и у вас, само едно чувство, което не е нужно да назоваваме. Всички познавате, макар и само по име, господин Мадлен, уважавания кмет Немон Сурмер. Ако в залата има лекар, ние се присъединяваме към молбата на господин председателя да окаже помощ на господин Мадлен и да го придружи до дома му. Господин Мадлен не остави прокурора да довърши. Той го прекъсна с кротък но не търпящ възражения глас. Ето думите, които каза, предадени буквално, така, както ги бе записал веднага след заседанието един очевидец на тази сцена. Така, както звучат още в ушите на всички, които ги чуха преди близо 40 години. Благодаря ви, господин прокурор, но аз съм напълно сума си. Ще видите. Преди малко щяхте да извършите голяма грешка. Пуснете този човек, аз изпълнявам дълга си. Аз съм тоя окаян катуржник, единствено на мене ми е съвсем ясно какво става тук и аз ви казвам самата истина. Бог вижда свише това, което правя, и за мен това е достатъчно. Арестувайте ме, нали съм в ръцете ви. А сторих всичко, което беше по силите ми, укрил се бях под друго име, богатях, станах кмет. Пожелах да си намеря място сред почтените люди. Изглежда, че е било невъзможно. С една дума, случиха ми се много неща, за които не мога да говоря сега. Нямам намерение да ви разказвам целият си живот, все един ден ще го знаете. Вярно е, че аз обрах епископа. вярно е, че обрах малкия жерве. Не напразно ви казаха, че Жан Вължан е опасен злодей. Но може би не само той е виновен за това. Чуйте, господа Съдии, когато човек падне така ниско като мене, няма право да опреква провидението, нито да дава съвети на обществото, но знаете ли, безчестието, от което аз се опитах да си изтръгна, е пагубно. Катургата създава каторжника. Размислете малко върху това, ако ви е угодно. Преди каторгата аз бях беден селянин, много слабо развит, почти малумен. Катургата ме промени. Бях тъп, станах зъл, бях дърво, станах главния. Покъсно благостта и добросърдечието спасиха душата ми, както суровостта я беше погубила. Простете, вие едва ли разбирате думите ми, стаята ми, в пепелта на камината, ще намерите монетата от 40 село, която откраднах преди 7 години от малкия жерве. Нямам какво друго да добавя. Арестувайте ме. Ах, Боже мой, господин прокурорът клати глава и си казва, господин Мадлен е полудял. Вие не ми вярвате. Това е тъжно. Но не осъждайте поне този човек. Как? Тези хора не ме познаха? Бих искал Жавер тук. Ето кой непременно щеше да ме познае. Никой не би могъл да предаде мрачния и същевременно снисходително блактон, с който той изговори последните думи. После се обърна към тримата катожници. А ето, аз веднага ви познах. Спомняте ли си, Бериове? Той се запъна, поколеба се за миг и се поправи. Спомняш ли си, Бериове, плетените през рамки на квадрати, които носеше в каторгата? Бериове трепне изненадан и го изгледа изплашено от главата до петите. А мъжът продължи. Ами ти, който сам себе прекръстил Жунидио, дясното ти рамо не лицялото обгорено, защото един ден го беше опрял до пълен с жерава мангал, за да заличиш трите букви Дъка Радно, които обаче още личат. Кажи. Не е ли вярно? Вярно е, промълви Шонилдио. Мъжът се обърна към Кошпай. Кошпай, при свивката на лявата ръка, ти и мъждата с сини цифри, написана с горен барут. Датата на дебаркирането на императора в Кан, 1 март 1815 година. Запретни ръкава си. Кошпай вдигна ръкава си, всички, които се намираха близо до него, се наведоха над голата му ръка. Един полицай светна с лампа. Датата си личеше ясно, тогава нещастникът се обърна към слушателите и към съдиите с усмивка, която не могат да си спомнят безболко у нези, които я видяха. Усмивка на тържество, но в същото време усмивка на отчаяние. Е, нали виждате сега, каза той, аз съм Жан Вължан. В залата нямаше вече нито съдии, нито обвинители, нито полицаи. Имаше само прехласнати погледи и развълнувани сърца. Никой не си спомняше вече задълженията, които трябваше да изпълнява. Прокурорът беше забравил, че трябва да обвинява, председателят, че трябва да председателствува, защитникът, че трябва да защищава. Удивително нещо. Никой не зададе нито един въпрос, никой не изяви правото си на власт. Възвишените зрелища притежават силата да сграбчват всички души и да превръщат всички свидетели в зрители. Едва ли някой съзнаваше ясно чувствата, които го вълнуваха. Навярно никой не си даваше сметка, че пред него избликва величествена светлина. Но дълбоко в душата си всички се чувствуваха заслепени от нея. Явно беше, че пред тях стои Жан Вължан. Ясно като бял ден. Неговото появяване беше достатъчно, за да залее с обилна светлина това толкова мъгляво допреди малко дело. Без да има нужда от каквото и да било пояснение повече, всички присъствуващи бяха пронизани като от електрически ток от блесналата пред тях истина и мигом, от пръв поглед. Разбраха простата и възхитителна история на този човек, който се предаваше на правосъдието, за да не бъде осъден друг един човек вместо него. Подробностите, колебанията, възникналите по всяка вероятност дребни задръжки се губеха в сиянието на тази постъпка. Това впечатление се разсея бързо, но в момента всички му се подадоха. Не искам повече да безпокоя съда. Поде Жан Вължан. Щом не ме арестувате, ще си отида. Имам толкова неща за уреждане. Господин прокурорът знае кой съм и къде отивам, може да нареди да ме арестуват, когато пожелае. И той се отправи към изхода. Никой не вдигна глас, никой не протегна ръка, за да го спре. Всички се отдръпнаха, за да мине. В този миг той излъчваше нещо божествено, което кара тълпите да се отдръпват и да правят път. Той прекуси множеството с бавни крачки. Не се разбра кой отвори вратата, но едно е достоверно, че когато мъжът стигна до нея, вратата беше отворена. Преди да прекрачи прага, той се обърна и каза, господин прокурор, оставам на ваше разположение. После се обърна към присъствуващите, всички вие, които сте тук, ме намирате достоен за съжаление, нали? О Боже, като си помисля какво непоправимо нещо щях да извърша. Аз се считам достоен за облажаване. И все пак бих предпочел, разбира се, изобщо да не се беше случвало всичко това. Той излезе, вратата се затвори също така мистериозно, както се беше отворила, защото, когато някой извършва на обикновен подвиг, винаги може да разчита, че в тълпата ще се намерят хора, готови да му помогнат. След по малко от един час вердиктът на съдебните заседатели освободи от всяко обвинение именоемия Шамматио. Освободен на часа, си отида за маян, без да успее да разбере нещо от целия този кошмар, и уверен, че всички са полудели. Едно доживотна каторжна работа. Б. Пъра. Книга 8. Последици. Ай, в какво огледало вижда косите си господин Мадлен. Разсъмваше се. Фантин беше прекарала трескава и безсънна нощ, но въпреки всичко изпълнена с радостни картини. Призори тя заспа. Сестра Симплиция, която бдена отлъчно над нея, се възползва от това, за да й кратко приготви хининов сироп. Заслужаващата уважение сестра стоеше вече от няколко минути в лабораторията на болницата, наведена ниско над стъплениците и лекарствата, които едва се различаваха в сутрешния здрач. Изведнъж тя извърна глава и възкликна тихо. Пред нея бе застанал господин Мадлен. Той беше влязал малко преди това, съвсем безшумно. «Вие ли сте, господин кмете?» Извика тя. Той отвърна тихо. «Как е нещастната жена?» Сравнително добре в момента. Но само да знаете каква тревога изживяхме. И тя му разказа какво се беше случило, че Фантин се чувствувала много за вечерта и че сега била по-добре, защото си въобразявала, че господин Кмета отишъл да доведе детето и кратко от емонфермей. Сестрата не посмя да запита кмета, но по изражението му разбра, че той не идва оттам. Много хубаво, каза той, добре сте сторили, че не сте я разобедили. Да, поде сестрата. Но сега, като ви види, господин Кмете, и като не види детето си, какво ще и кратко кажем? Той помълча за миг, замислени отвърна. Бог ще ни научи. Не можем обаче да излъжем, прошепна полугласно сестрата. Междувременно стаята се развидели напълно. Дневната светлина заля лицето на господин Мадлен. Сестрата случайно вдигна очи. Боже мой! Възкликна тя. Како ви се случило, господине? Косите ви са съвсем бели. Бели! Повтори той. Сестра Симплиция не употребяваше огледало. Тя бръкна в една лекарска чанта и извади малко огледалце, с помощта на което лекарът установяваше дали болният е издъхнал и не диша вече. Господин Мадлен го пое и погледна в него косите си. Гледай ти. Промълви той. Тези думи бяха произнесени с такова безразличие, като че ли мисълта му беше заета другаде. Сестра Симплиция долови в държането на темата нещо загадъчно, което е вледени. Мога ли да я видя? Попита той. Господин кметът няма ли да доведе детето и кратко? Осмели се да го попита му мунахинята. Непременно, но ще ми са нужни поне 2 три дни. Ако не и кратко се покажете през това време, поде сестрата, тя няма да знае че сте се върнали, и ние лесно ще и кратко внушим да потърпи още малко, а когато детето пристигне, тя естествено ще си помисли, че и вие сте дошли с него. По този начин няма да има нужда да лъжим. Господин Мадлен се замисли за малко, после каза с присъщия си спокоен и сериозен глас. Не, сестро, трябва да я видя. Може би няма да има много време. Монахинята като челина обърна внимание на думите, може би които придаваха странен и непонятен смисъл на отговора на господин кмета. Тя каза почтително, свеждайки поглед. В такъв случай господин кметът може да влезе, макар че тя си почива. Той направи забележка за една врата, която скърцаше при отваряне и чийто шум можеше да събуди болната, после влезе в стаята на Фантин, приближи се до леглото и дръпна леко завесите. Фантин спеше, дъхът и кратко се изтръгваше от гърдите с зловещо хриптене, Свойствено на белодробните болести, което довежда до отчаяния майките, ги ящи нощен край за спалото си, обречено дете. Но това мъчително дишане почти не смущаваше неизразимата ведрина, която се излъчваше от лицето и кратко и просто я преобразяваше съня и кратко. Беледостта и кратко се беше превърнала в белота, бузите и кратко бяха поруменели. Дългите и кратко руси мигли, единственото хубаво нещо, останало от някогашната и кратко младост и невинност, Трепкаха леко, макар и спуснати. Някакъв невидим, но се заем трепет на крила, готвещи се да се разгърнат и да отнесат във висините, разтърсваше незабележимо от цялото и кратко тяло. Мъчно би могло да се допусне по външния и кратко вид в този миг, че тя е безнадежно болна. Напомняше по-скоро устремена за полет птица, отколкото умираща. Когато ръката ви посегне да откъсне цвета, вейката потръпва и като че ли се отдръпва и едновременно се накланя към вас. И човешкото тяло понякога е обхванато от същия трепет, когато таинствените пръсти на смъртта посегнат към душата. Господин Мадлен постоя известно време неподвижен край леглото, местейки поглед от болната към разпятието, точно както преди два месеца, когато бе дошъл за пръв път да я види в болницата. И двамата бяха застинали отново в същата поза. Тя, потънала в сън, той, в молитва. Само че през тия два месеца нейните коси се прошериха а неговите побеляха. Сестрата не влезе заедно с нето. Той продължаваше да стои прав леглото с пръсна уста, като че ли правеше знак на някого други го стаята да мълчи. Фантин отвори очи и го запита, спокойно усмихната. Ами козет. Втори. Фантин щастлива. Фантин не направи нито едно движение на изненада или радост. Тя беше самата радост. Непринуденото и кратко запитване, ами козет? Издаваше такова дълбоко доверие и сигурност, такава пълна липса на тревога или съмнение, че той не намери думи да и кратко отговори. «Знаех, че сте тук, продължи тя. Спях, но ви виждах. Отдавна ви виждам. Цяла нощ ви следих с погледа си. Вие бяхте обкръжен от небесно сиение и над вас летяха ангели. Той вдиша поглед към разпятието. «Но къде е козет, кажете ми?» Защо не я служихте на леглото ми, за да я видя, щом се събудя? Той отвърна машинално нещо, което никога по-късно не можа да си припомни. За щастие в същия миг в стаята влезе лекарят, предопреден за завръщането на господин Мадлен. Той му се притече на помощ. «Мило дете», каза той. «Успокойте се!» Детето ви е тук. Очите на Фантин се изпълниха светлина и озариха цялото и кратко лице. Тя сключи ръце в най-пламенна и покорна му и извика, «О, донесете ми я!» Трогателно майчено заблуждение. За нея козет беше все още малкото детенце, което носят на ръце. Неведнага отвърна лекарят. «Не точно сега!» Вие сте все още трескава. Видът на детето ще ви развълнува и ще влуши състоянието ви. Най-напред трябва да оздравете. Тя го прекъсна буйно. Но аз съм вече здрава. Уверявам ви, че нищо ми няма. Наистина има ли он в главата си, той е доктор. И таз добра. Искам да видя детето си. Виждате ли как се горещите, каза лекарят. Докато състоянието ви е такова, няма да позволя да доведат детето при вас. Не е достатъчно да го видите. Трябва да живеете за него. Когато се успокоите, аз сам ще ви го доведа. Клетата майка наведе глава. Искам ви извинение, докторе, от все сърце ви моля да ми простите. Никога порано не би си позволила да говоря с такъв тон, но изживях толкова горчивини, че от време на време не знае какво говоря. Разбирам, ви се плашите да не би да се развълнува много, ще почакам колкото искате, но кълна ви се, че няма да ми навреди, ако видя дъщеря си. Аз и без това я виждам, не сваля му, че от нея още от снощи. Знаете ли какво? Ако ми я донесете, аз само ще и кратко поговоря тихичко. Не ли естествено, че настоявам да видя детенцето си, което са отишли да ми доведат чакоте Монфермеи? Никак не ви се сърдя, зная, че занапред ме очакват щастливи часове. Цяла нощ ми се присъмваха бели поляни и усмихнати хора. Господин докторът може да ми доведе козет, когато на него ме угодно, но аз нямам вече треска, понеже съм съвсем здрава. Чувствам се добре и ми няма нищо. Но ще се правя на болна и няма да мърдам, за да не дразня сестрите. И като видят, че си лежа съвсем мирно, те ще кажат, трябва да доведем дъщеря и кратко. Господин Мадлен се беше отпуснал на един стол до леглото. Фантин се извърна към него. Явно правеше усилия да изглежда спокойна и мирна, както казваше самата тя, държейки се като дете вследствие на болезненото си изтощение, така като я видят така разумна. Да не се противопоставят на желанието и кратко да види козет. И все пак, колкото и да се мъчеше да се овладее, тя не можеше да не отрупа господин Мадлен е хиляди въпроси. Добре ли пътувахте, господин кмете? О, колко сте добър, че отидохте да ми я доведете. Кажете ми само как изглежда. Добре ли поне се пътуването? Ови! Тя няма да ме познае. Сигурно ме е забравила през всичките тия години. Децата не задържат нищо в памета си. Също като птичките. Днес види едно, утре друго, а не мисли още за нищо. Изпрани и кратко бяха понериските, чистичка ли са държалите нардие? А как се е хранили? Ох, ако знаете как са ме мъчили тия въпроси, когато изнемогвах от нищета. Но сега всичко това мина. Колко се радвам! Ах, как ми се ще да я видя. Хареса ли ви дъщеричката ми, господин кмете? Нали е голяма хубавица? Трябва да сте намръзнали в тоя дилиженс. Не може ли да ми я доведете, макар и само за миг? После веднага пак ще изведете. Моля ви се, нали сте кмет, само ако пожелаете. Той взе ръцете и кратко в своите и каза. Козет е хубава. Козет е много добре и вие ще я видите много скоро. Но спокойте се. Говорите много възбудено, изваждате час по час ръцете си спод завивката и пак се разкашляхте. Фантин действително избухваше в конвулсивна кашлица почти при всяка дума. Тя не възрази. Оплаши се, че с прекалено горещите си му обие разколебала доверието, което се опитваше да им вдъхне, и заговори за безразлични неща. Хубаво сълце е Монферми, нали? Лете там отиват на разходка ли им работата на Тенардие. Едва ли минават много хора по техния край. То не е хан, а обикновена кръчма. Господин Мадлен продължаваше да държи ръката и кратко и я гледаше загрижено. Явно беше, че бе дошъл да и кратко каже нещо, но се бе разколебал. Като провери състоянието на болната, лекарят се оттегли. Само сестра Симплиция остана стаята. Фантин внезапно възкликна сред настъпилото мълчание. Чуваме. Божичко. Чуваме. И тя простря ръка, за да накара другите да замълчат, и се заслуша очарована, затейла дъх. Нечие дете играеше на двора. Детето на портиерката или на някоя работничка. Подобни съвпадения се случват често. Те се сякаш на част от тайнствените и злокобни драми, които разиграва съдбата. Детето, някакво момиченце, Сновеше насам натам, потичваше, за да се стопли, провикваше се и пееше с се гърло. Ови! Детските игри съпътствуват понякога толкова трагични изживявания. Това именно момиченце Чуфантин. Ах! Възкликна тя. Козете, познавам я по гласа. Детето се отдалечи така бързо. Както бе дошло, гласчето му заглъхна. Фантин се услуша още известно време. После лицето й кратко помръкна и господин Мадлен я да шепне. Какъв проклет доктор! Защо не ми дава да видя момиченцето си? И лицето му е едно такова зло, но радостните мисли наново изплуваха в съзнанието й кратко. Тя пак започна да говори сама на себе си, отпуснала глава на възглавницата. Колко щастливи ще бъдем! Най-напред ще си имаме малка градинка. Нали, господин Мадлен ми обеща? Дъщеричката ми ще си играе в градината. Навярно, знае вече буквите. Ще я карам да срича. Ще гони пеперутки по тревата. А аз ще и кратко се радвам. После ще и на първо причастие. Вярно! Кога ли ще се причести за първи път тя, Фантин започна да брои на пръсти. Една, две, три, четири, тя е вече на седем години. Значи, след пет години. Ще има бял вуал и ажурни чорапи, също като малка госпожичка. Ох, сестрице, виждате ли колко съм глупава? Седнала съм да умувам за първото причастие на дъщеря си. И тя избухна в смях. Той пусна ръката и кратко, слушаше думите и кратко, забил поглед земята, потънал в бездънните си размишления. Внезапно Фантин млъкна и това го накара да повдигне машинално глава. Видът и кратко то оплаши. Тя не говореше вече, тя не дишаше вече. Приповдигнала се беше малко, мършавото и кратко рамо се подаваше през и кратко риза, лицето и кратко, миг преди това лъчезарно, се беше покрило смъртвашка бледност. Беше втренчила право пред себе си разширените се от ужас очи и сякаш виждаше нещо чудовищно на другия край на стаята. Господи! Възкликна той. Какво ви стана, Фантин? Тя не отвърна, все така загледана в това което виждаше, после го докосна с едната си ръка, а с другата му направи знак да погледне зад себе си. Той се обърна и видя Жавър. Трети, Жавър доволен. Ето как се бяха развили събитията. Господин Мадлен излезе от съдебната зала малко след като часовникът отзвани 12,5 часа през нощта. Той се прибра в Хана точно на време, за да може да си замина обратно с почтенската кола, в която, както си спомняте, си беше запазил място. Пристигна в Емон малко преди 6 часа сутринта и първата му грижа беше да пусне в пощата писмото си до господин Лафит, а после да се отбие в болницата, за да види Фантин. Междувременно, веднага след като той напусна залата на углавния съд, прокурорът взе думата, за да изкаже съжаленията си относно безумната постъпка на уважавания кмет на Емон и за да почертае, че това происшествие, което несъмнено щеше да се изясни по-късно, ни малко не е разколебало увереността му във виновността на подсъдимия и за това той настояваше Матио да бъде осъден. тъй като очевидно той е истинският Джан Вължан. Настойчивото твърдение на прокурора противоречеше на всеобщото настроение, и на публиката, и на съдебните заседатели, и на самите съдии. Защитникът отхвърли без особена мъка голословното изказване на прокурора и установи, че предвид разясненията на господин Мадлен, т.е. на истинския Джан Вължан. Делото взема съвсем друго, брат и пред очите на съдебните заседатели е изправен един невинен човек. Той извлече от този случай няколко поучителни, но за съжаление доста изтъркани заключения във връзка с съдебните грешки и прочие и прочие. В заключителната си реч председателят на съда се присъедини към изказаното от защитата мнение и след минутно съвещание, заседателите обявиха Шан Матио за невинен. Но на прокурора бе необходим някакъв Жан-Вължан, и понеже шаматия му се изплъзна, той се хвана за Мадлен. Непосредствено след освобождаването на Шан Матио, прокурорът се затвори в съвещателната зала с председателя. Те обсъдиха необходимостта от задържане на личността на господин кмета на Емон Тройсурмер. Това изречение с многократно повторение на предлога, набеше творба на господин прокурора, написана собственоръчно от него на Черновката от доклада му до главния прокурор. Когато първоначалното вълнение се оталожи, председателят каза слаба съпротива. Нямаше как, правосъдието не може да се спре по средата на пътя. А освен това, ако трябва да кажем цялата истина, макар че председателят беше добросърдечен и умен човек, той беше същевременно предан роялист, почти фанатик, за това остана неприятно засегнат. Когато кметът на Емон Тройсурмер, говоряйки за дебаркирането в Кан, употреби думата императора, а не Бълна парте. И така те съставиха набързо заповед за арестуването му. Прокурорът изпрати с нарочен пратеник, който да отнесе в галуп до Емон Трой Сурмер и да я връчи на полицейски инспектор Жавер. Натоварен с изпълнението и кратко. Знаем, че Жавер се върна в Емон Трой Сурмер веднага след като даде показанията си. Той так му ставаше от сън, когато нарочният пратеник му връчи заповедта за арестуването на господин Мадлен и нареждането той да бъде предаден на съда. Нарочният пратеник беше вещагент. С две думи той постави Жавер в течение на случилото Саф Заповедта за задържането, подписана от прокурора, гласеше, инспекторът Жавер да задържи лично господин Мадлен, кмет на Емунтро и Сюрмер, в чието лице на днешното заседание на съда беше разпознат освободеният като Жан Вължан. Ако някой не познаваше Жавер и го наблюдаваше в мига, когато влезе в антрето на болницата, никога не би могъл да отгадне какво става вътре в него и не би забелязал нищо необичайно във външния му вид. Студен, спокоен, сдържан, с гладко вчесани на слепоочията си викуси, той се беше качил малко преди това бавно, по стар навик, по стълбището. Но ако някой го познаваше основно и би се взрял внимателно в него, би потръпнал. Токичката на кожената му яка, която трябваше да бъде на тила му, се беше изместила под лявото му ухо, а това издаваше небивала възбуда. Жавер беше праволинейна личност и не допущаше нито една нередност, нито в изпълнение на обязаностите си, нито в униформата си. Безпощадно непримирим спрямо престъпниците, но отстъпно взискателен спрямо копчетата на куртката си. За да закупче на криво токата на яката си, трябва да беше изживял вълнение, равносилно на душевно заметрасение. Той се запъти, без да губи нито минута, към дома на господин Мадлен, поиска един старшина и четирима войници от най-близкия пост, остави войниците в двора и накара портиерката, която не подозираше нищо. Защото беше свикнала въоръжени униформени лица да търсят господин кмета, да му посочи стаята на Фантин. Когато дойде до вратата, той натисна ключалката предпазливо, като болногледач или детектив, и влезе. Същност не може да се каже, че влезе. Той остана прав на прага на открехнатата врата, с шапка на глава, пъхнал лявата си ръка в закопчения догоре редингот. От свивката на лакътя му се подаваше кръглата дръжка на огромния му бастун чието връху оставаше скрит зад гърба му. Той постоя така почти цяла минута, без никой да забележи присъствието му. Изведнъж Фантин вдигна очи и като го видя, накара и господин Мадлен да се обърне. Когато погледът на господин Мадлен срещна погледа на полицая, без да мръдна от мястото си, без да направи нито едно движение, без да се приближи нито крачка, жавер доби зловещо изражение. Никое човешко чувство не може да вдъхне по-голям ужас от злорадството. Лице на демон, който се готви да сгръбчи отново от отскобналия му съгрешник. Сигурността, че най-светна държи Жан Вължан в ръцете си, извади наяве всичко, което се таеше в душата му. Тинята изплува на повърхността. Пониженото самочувствие, задето беше загубил за малко вярната следа и макар и само за няколко минути се беше заблудил по отношение на Шаматио, бледнеше пред гордостта, че още от самото начало беше проявил толкова верен нюх, че толкова отдавна беше инстинктивно на прав път. Доволството на Жавер бликаше от повелителната му стойка. Съзнанието за това грозно тържество покри с червени на тясното му чело. Чудовищно самодоволство разкриви чертите на лицето му. В този миг Жавер се намираше на седмото небе. Без да съзнава напълно, той си даваше интуитивно сметка за своя успех и за значимостта си в обществото. Той, Жавер, олицетворяваше правосъдието. Светлината и истината в тяхното свещено предназначение на унищожители на злото. Около него и зад него, докъдето погледът му стигаше, се възправяха властта, здравият разум, съдебното решение, съвестта на закона, обществената мъст, грещи като звезди на неговия небосклон. Той се явяваше защитник на порядъка, той поразяваше смълнията на закона, отмъщаваше за обществото, оказваше подкрепа на абсолютната власт. Струваше му се, че се възвисява обкръженото рол. В победата му се долавяха оценки на предизвикателство и готовност за борба. Изправен, надменен, ликуващ, той явно се гордееше с връхзверската си безчовечност на неумолим архангел. В заплашителната сянка, която хвърляше неговата постъпка, се открояваше десницата му, стиснала плъмтящия меч на общественото правосъдие. Навърх на щастието си, той тъпчеше с настървение престъплението, порока. Бунта, греха, ада. Той си еше, усмихнат истребител на злото, и не можеше да се отрече, че този чудовищен свети Михаил не беше лишен от известно величие. Защото Жавер вдъхваше ужас, но в него нямаше нищо долно. Честността, прямотата, чистосърдечието, искреното убеждение, представата за дълг могат да избият в отвратителни крайности, ако изпаднат за блуда, но дори и тогава те излъчват известно величие. Те запазват величието, свойствено на човешката съвест, дори когато ни изпълват с ужас. Тези добродетели имат един основен недостатък – заблуждението. Честната безпощадна радост на фанатика в разгара на изтъпленията му запазва все пак някакво мрачно сияние, достойно за уважение. Без да подозира, върха на чудовищната си радост, Жавър беше достоен за съжаление подобно на всеки тържествуващ дивък. Едва ли би могло да има помъчителна и по-страшна гледка от това лице, върху което беше изписано всичкото зло, което се крие в доброто? Четвърти. Властта встъпва наново в законните си права. Фантин не беше виждала живе от деня, когато господин Мадлен я беше изтръгнал от лапите му. Болният и кратко мозък не можеше да проумее каквото и да било, но тя нито за миг не се усъмни, че той може да идва за някого други го, а не за нея. Не може да издържи ужасното му изражение, почувства. Че и кратко прималява, скри лице в ръцете си и нададе тревожен вик. Господин Мадлен, спасете ме! Жан Вължан, ние вече ще го наричаме само така, стана. С най овладян глас той каза на Фантин. Успокойте се! Той не идва за вас. После се обърна към Жавер и му каза. Зная за какво сте дошъл. Жавер отвърна. Хайде, без бавене! Тези думи бяха казани в някакво диво изтъпление. Жавърни изрече отчетливо, Хайде, без бавене, а просто и сумтя, Хай без баяне», Никой правопис не би бил в състояние да предаде тези звуци. Не членораздел човешка реч, а животинско изръмжаване. Той не постъпи, както при други случаи. Не спомена за целта на посещението си, нито счета за нужно да покаже заповедта за задържане. За него Жан Вължан беше тайнственият ти уловим враг, загадъчният борец, с когото беше схватка от 5 години без да успее да го повали на земята. Това задържане се явяваше не начало, а завършек. Затова той изрече само «Хайде, без бавене», изръмжа тези думи, но не направи нито крачка. Метна само на Жан Вължан подобния си на кука поглед, с който обикновено грубо примъкваше към себе си злочестите си жертви. Същият поглед, който два месеца порано беше пронизал фантин до мозъка на костите и кратко. Когато Жавер скряска, Фантин отвори широко очи. Но нали господин кметът беше тук? От какво можеше да се страхува? Жавер пристъпи към средата на стаята и извика. Е какво? Тръгваш ли най-сетне? нещасницата се огледа. В стаята нямаше никого освен монахинята и кмета. Към кого можеше да се обръщат с това презрително второ лице? Само към нея. Тя се разтрепери. Тогава пред очите и кратко се разигра невероятна сцена, толкова невероятна, че дори най-страшните кошмари на треската бледнеха пред нея. Полицаят Джавър сграбчи и заяката господин кмета. Господин кметът наведе покорно глава. Стори кратко се, че целият свят рухва. Жавер действително държеше Жан Вължан за яката на дрехата му. Господин кмете! Извика Фантин. Жавер се изсмя гръмко, сатанински смях който разголи зъбите и венците му. Няма вече никакъв господин кмет тук. Жан Вължан се опита да се освободи от ръката, която беше хванала яката на редингото му. Той каза само. Жавер. Жавер го прекъсна. Ще ми казваш, господин инспекторе. Господине, поде Жан Вължан, бих искал да ви кажа няколко думи насаме. Само високо. Говори високо. Отговори Жавер. С мен се говори високо. Жан Вължан продължи, снишавайки глас. Искам да ви помоля за нещо. Повтарям ти да говориш на висок глас. Но това е нещо, което трябва да чуете само вие. Не ме интересува. Не желая да слушам. Жан Вължан се обърна към него и заговори бързо и шепнешком. Дайте ми три дни. Само три дни, за да доведа детето на тази нещастница. Ще платя колкото трябва. Придружате ме, ако искате. Ти какво? Шегуваш ли с мене? Искреща жавър. Я го гледай. Не те мислех толкова наивен. Да ти дам три дни, за да офейкаш, така ли? А ще ми разправяш, че си щелош да отидеш да доведеш детето на тази никаквица. Хаха. Отлично. Наистина отлично. Фантин трепна. Детето ми ли? Да отида да доведе детето ми? Нимато не е тук. Сестрице, отговорете ми, къде е козет? Искам си детенцето. Господин Мадлен. Господин Мадлен, Жавер тропна с крак. Сега пък с трябва да се разправям. Ще млъкнеш ли най-сетне, мръснице? Що за гаден град, където като жниците са представители на властта и където за уличниците се грижат като за графини? Охо, да имате да вземате. На всичко това ще се тури край. Крайно време е вече. Той погледна Фантин право в очите и прибави на Търтено, като сграбчи още по здраво яката, връзката и ризата на Жан Вължан. Казвам ти, че тук няма никакъв господин Мадлен и никакъв кмет. Има само един крадец, един разбойник и като на име Жан Вължан. Този тук, дето го държа. Разбрали кой е тук? Фантин се изправи рязко, подпирайки се на изтръпналите си ръце. Погледът и кратко се спря на Жан Вължан, после на Жавер и на монахинята. Тя отвори уста, понече да каже нещо, но от гърлото и кратко се изтръгна само хриптене. Зъбите и кратко затракаха, тя простре отчаяно напред ръце, сгърчила конвулсивно пръсти. Огледа се наоколо си като давеш се, който търси опора, и се строполи на възглавницата. Главата и кратко с отворена уста и изцъклени очи с угаснал взор се удари в металическия креват и се отпусна на гърдите. Беше мъртва. Жан Вължан сложи ръката си върху ръката на все още държащия го Жавер и я разтвори, както би разтворил детско им руче. После му каза, «Вие убихте тази жена». Стига приказки. Изкреща Жавер в бесен. «Не съм дошъл тук, за да слушам вашите нравоучения». Ще мина и без тях. Стражата е долу. Тръгвай на часа, ако не искаш да ти сложа белезници. Въгъла имаше доста разнебитено старо желязно легло, което се използваше като походно легло от сестрите, когато се наложеше да прекарат нощта край болната. Жан Вължан се приближи до него, разглоби с един замах горната част, която не се опря на мускулестите му ръце, сграбчи дебелия железен прът и се обърна към жавер. Жавер отстъпи към вратата. Без да изпуща железния прът, Жан Вължан пристъпи бавно към леглото на Фантин. Когато застана до него, той каза на Жавер стих, едва доловим глас. Не ви съветвам да ме безпокоите в тази минута. Жавери и без това цял се тресеше от страх. Мина му презум да повика стражата, но Жан Вължан можеше да се възползва от тези няколко секунди, за да избяга. Затова остана стаята. Улови бастуна си за долния му край и се облегна на едното крило на вратата, бездиспуща и сочи Жан Вължан. А Жан Вължан се подпря с лакът на кръглата медна топка в горната част на леглото и се загледа в пруснатата неподвижно фантин. Той стоя дълго така, погълнат съзърцанието си, безмълвен и очевидно далеч в мислите си от всичко земно. Лицето и стойката му изразяваха безпределно състрадание. Постоя така няколко минути замечтан. После се наведе над Фантин и кратко зашепна нещо тихичко. Какво е кратко каза? Какво можеше да каже прокълнатият мъж на мъртвата жена? Какви бяха тези думи? Никой смъртен не ги чу. Дали ги чу мъртвата, съществуват трогателни самоизмами, които са може би възвишена действителност. Вън от съмнение е само едно. Сестра Симплиция, единствена свидетелка на тази сцена, често разказваше в последствие, че когато Жан Вължан шепнал на ухото на Фантин, тя ясно видяла как на бледите устни и замъглените, удивени пред тайната на гроба зеници, трепнала чудна усмивка. Жан Вължан улови с двете си ръце главата на Фантин, положи удобно на възглавницата, както майка подрежда детето си, пристегна ширичето на нощницата и кратко и прибра косите и кратко под шапчицата. После затвори очите и кратко. В този миг лицето на Фантин беше като че ли обляно от необяснимо сияние ли смъртта отваря път към вечната светлина. Ръката на Фантин висеше извън леглото. Жан Вължан коленичи, повдигна нежно пръстите и кратко и ги целуна. После се изправи и се обърна към Жавер. Сега съм на ваше разположение. Ви, според мъртвеца и гроба, Жавер предаде Жан Вължан в градския затвор. Задържането на господин Мадлен предизвика не бивала сензация или поправо казано, но обикновено вълнение Фемонтруй Шурмер. С прискърбие трябва да признаем, че при едничката дума биш каторжник почти всички се отвърнаха от него. За по-малко от два часа всичкото добро, което беше извършил, беше забравено и той стана просто биш каторжник. Справедливостта изисква да добавим, че никой не знаеше с подробности какво се беше случило в Фарас. През целия ден навред из града се чуваха разговори от този род. Не знаете ли? Той бил освободен каторжник. Кой? Кметът. Не може да бъде. Господин Мадлен. Точно той. Не думайте. Не се казвал Мадлен, ами някакво ужасно име. Бежан, Божан, Божан. Не си спомням точно. Ах, Божичко. Задържане. Задържан. Да, в затвора, в градския затвор, докато го преведат в окръжния град. Докато го преведат другаде. Значи, ще го превеждат. Къде? Ще го съди главният съд за един обир по пътя, който бил извършил преди години. Да ви кажа ли? И аз отдавна подозирах нещо такова. Беше премного добър, премного безопречен, премного прикрит. Отказа се от почетния кръст, даваше пари на всички дрипавия момчети, които срещаше. Все съм си мислил, че не му е чиста работата. Особено усилено злорътствуваха в същия дух градските приемни. Една стара дама... Абонатка на Драпо Блан направи следната забележка, чиято дълбочина не се поддава на измерване. Никак не съжалявам. Това ще бъде хубав урок за бълнапартистите. Така се разсемитът, който носеше някога в Емонтройсурмер името господин Мадлен. Само трима-четирима души в целия град останаха верни на паметта му. Старата портиерка, която му прислужваше, спадаше към тях. Същия ден вечерта тази достойна старица седеше стаичката си, все още зашеметена от случилото се и потънала в нерадостни мисли. Фабриката беше затворена целия ден, голямата врата беше залостена, улицата – безлюдна. В къщата бяха останали само двете монахини – сестра Перпетио и сестра Симплиция, които бодрствуваха край тялото на мъртвата Фантин. По времето, когато обикновено се връщаше господин Мадлен, добрата портиерка стана машинално. Извади от едночек мъдже ключа от стаята му и свешника, с който той си служеше всяка вечер, за да се качи стаята си. Закачи ключа на гвоздея, откъдето той имаше обичай да се го взема, и сложи свешника на страни, сякаш го чакаше да се върне. После седна отново на стола си и се замисли. Бедната старица беше извършила всички тези действия съвсем несъзнателно. Едва два часа по късно тя се упомни и възкликна. Христа Боже! Ами аз закачих ключа на пирона. В същия миг стъклото на портиерската стаечка се открехна, една ръка се провря през отвора, взе ключа и свещника и запали свеща от нейната свещ, която гореше на масичката и кратко. Портиерката вдигна очи и замръзна с отворена уста, сдържайки надигналия се в гърдите и кратко вик. Тя познаваше ръката, китката и ръкава на редингота. Те бяха на господин Мадлен. Старицата занемя за няколко секунди, загубила ума и дума. Както сама се изразяваше по-късно, разказвайки приключението си. Божичко, господин кмете, възкликна тя най-сетне, а пък аз ви мислех. Тя се запъна, защото краят на изречението щеше да бъде съвсем непочтителен в сравнение с началото. За нея Жан Вължан си оставаше все още господин кметът. Той довърши мисълта и кратко. В затвора, нали? Аз действително бях там. Счупих пречката на прозореца. Скочих от един покрив и се озовах при вас. Качвам се сега в стаята си, извикайте сестра Симплиция. Тя трябва да е край злочестата жена. Старицата се подчини тутък си. Той ни кратко поръча да мълчи. Беше сигурен, че ще го пази по-добре, отколкото би се пазил самият той. Никога не можа да се изясни как беше успял да се вмъкне в двора, без да му отворят пътната врата. Той притежаваше един шперц с който никога не се разделяше и който отваряше малката странична вратичка. Но навярно полицаите го бяха претърсили и му го бяха взели. Тази подробност изобщо остана неизяснена. Той се изкачи по стълбата, която водеше към стаята му. Когато стигна до горната площадка, остави свеща на последните стъпала, отвори безшумно вратата, затвори пипнешком прозореца. Залости и капака му и едва тогава се върна за свеща и се прибра в стаята си. Тази предпазна мярка не беше излишна, защото, както вече споменахме, прозорецът се виждаше от улицата. Той се огледа наоколо. Поглед на писелищната си маса, стола, леглото, което не беше приготвено за сън от три дни. Никаква следа от безпорядъка от предпоследната нощ. Портиерката беше разтребила всичко. Само, че тя беше извадила от пепелта и беше сложила почистени на масата двата железни края на подкованата тояга и монетата от 40 село, потъмняла от огъня. Жан Вължан взе лист и написа, ето двата края на подкованата ми тояга и монетата от 40 село, открадната от малкия жърве, за която споменах пред оглавния съд. После сложи върху листа монетата и късчетата желязо така, че да бият на очи при стаята. Извади от шкафа стара риза. Разкъса я и уви с парчетата и кратко двата сребърни свешника. В движението му не личеше нито припряност, нито безпокойство, и докато увиваше свешниците на епископа, той отхапваше от един черен кумът, затворническия хляб на който беше взел със себе си при бягството. Това беше установено по трохите, които намериха върху плочките на пода, когато по-късно органите на правосъдието направиха обиск в стаята. На вратата се потропа леко два пъти. Влезте, каза той. Беше сестра Симплиция, тя беше бледа, очите й кратко бяха зачервени, свеща в ръката й кратко потрепърваше. Безпощадното вмешателство на съдбата притежава това свойство, колкото и да сме се усъвършенствували и да сме станали хладнокръвни. Той измъква и съкровените ни дълбини нашата човешка природа и я заставя да излезе на бял свят. Благодарение на вълненията през този ден, монахинята беше станала отново жена. Тя беше плакала, а сега трепереше. Жан Вължан написа няколко реда на един лист и го подаде на сестрата с думите. Сестро, предайте това на свещеника. Листът не беше сгънат. Тя плъзна поглед по него. Можете да прочетете написаното, каза той. Тя прочете. Моля господин свещеникът да се разпореди с моите вещи. Да заплати с получените срещу тях пари разноските по делото ми и погребението на починалата днес жена. Останалото да раздаде на бедните. Сестрата искаше да каже нещо, но спя да издаде само няколко несвързани звука. Най-сетне смотолеви са запъване. Господин кметът няма ли да види още веднъж тази клетница? Не, отвърна той. Преследват ме, токовиш, ме арестували стаята и кратко, а това ще смути вечния и кратко сън. Едва изрекал тези думи, и по стълбите се чу силен тропот, шум от стъпки и високият, пронизителен глас на портиерката, която викаше. Добри ми господине, кълнави се в Божието име, че никой не е влизал тук през целия ден и през цялата вечер. Не съм мръднала от вратата, не и мъжки глас отговори, но в стаята свети. Жан Вължан и сестрата познаха глас на Жавър. Вратата на стаята се отваряше така, че десният ъгъл на стената оставаше в сянка. Жан Вължан духна свеща и застана в този ъгъл. Сестра Симплиция коленичи пред масата. Влезе Жавър от към коридора долитаха заглушените гласове на неколци на мъже и възраженията на старицата. Монахинята не вдигна глава. Тя се молеше. Свеща беше поставена на камината и едва-едва гореше. Жавер видя сестрата и се спрял задачен. Спомняте си, че характерната особеност на Жавер, неговата основна черта, естествената му склонност беше преклонение пред всяка власт. Той беше праволинейна личност и не допускаше нито възражения, нито ограничения в това сляпо преклонение. Безспорно за него, духовната власт стоеше по-високо от всичко друго. Самият той беше набожен, макар и само външно и педантично, какъвто беше във всичките си прояви. В неговите очи свещенослужителят беше дух, който не познава заблуда, а монахинята създание, на което е чущ всеки помисъл за грях. Техните души бяха зазидани за външния свят. Само една малка вратичка ги свързваше с него, която се открехваше, колкото да пропусне истината. Съзирайки сестрата, Жавер инстинктивно понече да се оттегли. Но в същото време той беше подвластен на друг един дълг, който го тласкаше повелително в обратна посока. Вторият му подтикна Деля и го накара да зададе поне един въпрос. Стаята беше коленичила сестра Симплиция, която никога в живота си не беше лъгала. Жавер знаеше това и дълбоко я уважаваше. Сестро, попита той, сама ли сте в тази стая? Настъпи ужасна минута, през която горката портиерка едва не припадна. Сестрата вдигна очи и отговори. Да, значи, подежавер, извинете ме, че настоявам, но аз само изпълнявам дълга си. Не сте виждали тази вечер едно лице, един мъж? Той избягал и ние го търсим, става дума за именоемия Жан вължан не сте ли го виждали? Сестрата отвърна. Не, тя излъга. Излъга два пъти едно след друго, без да се поколебае, без да забави отговора си, с бързия порив на саможертвата. Извинете, каза Жавери се оттегли, покланяйки и кратко се дълбоко. О, света девица! Вие отдавна вече не принадлежите на този свят. Отдавна сте в света на вечната светлина ведно с сестрите си, деви и братята си, ангели. Нека тази лъжа ви бъде зачетена в рая. Думите на сестрата бяха от такова решаващо значение за Жавър, че той дори не забеляза една необяснима подробност, на масата димеше друга, преди малко духната свещ. Час по-късно, крачейки между дърветата в мъглата, един мъж се отдалечаваше бързо от емонтрой Сурмер по посока към Париж. Този мъж беше Жан Вължан. Установено бе от показанията на двама срещнали го колари, че носил пакет и бил облечен в работническа дреха. Откъде я беше взел? Никога не се узна. Един работник беше умрял няколко дни преди това в болницата на фабриката, като беше оставил само връхната си дреха. Може би беше същата. Още една дума за Фантин. Всички имаме една обща майка – земята. Върнаха Фантин на тази майка. Свещеникът сметна, че постъпва добре, а може би и действително е правилно, като запази колкото се може повече пари за бедните от това, което беше оставил Жан Вължан. В края на краищата какви хора бяха това? Каторжник и уличница. За това той упрости погребението на Фантин и го сведе до най необходимото т.е. до общия гроб. И така, Фантин беше погребана в безплатния парцел на гробището, който принадлежи на всички и на никой и където следите на бедните пропадат. За щастие Бог знае къде да търси душите. Положиха Фантин в гробовния мрак сред първите случайно попаднали там кости. Прахът и кратко се смеси с чужди тленни останки. Погребаха я е в трап, достъпен за всички, както достъпно за всички беше и леглото и кратко. Втора част. Козет. Книга първа. Ватърло. Ай, какво ще срещнеш по пътя, когато идваш от Нивел? Миналата година, 1861, през една прекрасна майска утрин един пътник, идващ от Нивел, крачеше към Лаюлп. Този пътник беше самият разказвач. Той вървеше пеш. следваше обграденото от двете страни с дървета широко павирано шосе, което се вие по хълмистия терен и то се качва, то слиза като погребена на огромни вълни. Пътникът отмина Лилуа и Бласеньоризак. На запад се възвисяваше покритата с плочи камбанария на Бренлалю, напомняща обърната ваза. Той излезе от горичката върху билото на хълма и там, където шосето пресича пряката пътека. Допрояден от черви стълб с надпис «Стара бариера 4», видя малка кръчмичка, на чиято фасада се люшкаше фирмата «Среща на ветровете». Ешабо, частно кафене. Като измина още четвърт левга, той навлезе в долчинка, в дъното на която течеше вада под свода на пътния насип. От едната страна на шосето долчинката беше обрасла с много гъсти, но ярко-зелени дървета които се пръсваха живописно и безредно поливадите от другата страна Чак Добрен Лалю. Вдясно от пътя се виждаше кръчма с четири кола каруца пред вратата, сноп ног пръти за хмел, плуг, купчина сухи храсти до жив плет, квадратна яма, в която димеше гасена вар и стълба, подпряна до стар навес с плетени стени. Девойка плевеше в една нива, над която подхвъркваше голям жълта фиш, вероятно обява за панеирджийско зрелище, устройвано на някой селски събор. Зад кръчмата, край голяма локва, в която плаваше ято пътици, минаваше пътечка с неравен калдърам, която се губеше в храстите. Пътникът зави по нея, като извървя стотина крачки и отмина старинна стена от 15 век, над която се подаваше островърха сграда изидана от разноцветни тухли. Той се озова пред врата под каменен свод с напречен тимпан в строгия стил на Людовик 15, с два плоски герба от двете страни. Също така строга беше фасадата над вратата. Перпендикулярна на фасадата стена образуваше прав ъгъл с нея, почти до самата врата. На ливатката отпред се търкаляха три брани, измежду чието зъбци бяха покарали всички видове майски цветя. Вратата беше затворена. Тя имаше две посивели от времето крила, на които висеше стар ръждия сълчук. Слънцето топляше приятно. Поклоните пробягваше нежен пролетен трепет. Причинен като че ли от гнездата, а не от вятъра. Дръзко птиче, навярно влюбено, извиваше пронизителни трели в кичесто дърво. Пътникът се наведе и се загледа в камъка отляво до подпорния стълб на вратата. В него заеше широка дупка, напомняща кухо кълбо. Точно в този миг крилата на вратата се открехнаха и на прага се показа селянка. Тя видя миновача и проследи погледа му. Издълба френски снаряд, обясни тя и добави. А тази дупка, която виждате по-горе на вратата, до гвоздея, е от джуле. Само, че не е могло да пробие дървото. Как се казва това място? Попита пътникът. Огомон отвърна селянката. Пътникът се изправи. Той се отдалечи и погледна над живите плетища. На хоризонта, през дърветата, съзря очертанията на могилка, а върху могилката нещо, което отдалеч приличаше на лъв. Намираше се на бойното поле при ватърло. Втори. Огомон, Огомон, злокобно място, първата пречка, първата съпротива, която срещна във Ватерло великият дървър на Европа, носещ името Наполеон. Първият чеп, който се опря на неговата секира. Някога това е било замък, а сега е обикновен чифлик. Огомон за любителя на старини е Огомон. Този замък е бил издигнат от Юго, сеньор Дюсо Емрел, същия който обзавел шестото капеланство на абадството Вие. Минувачът бутна на вратата, мина край стара каляска, подслонена на подходната стряха, и влезе в двора. Първото нещо, което му направи впечатление възвътрешния двор, беше порта от 16 век, напомняща арка, понеже всичко друго около нея беше разрушено. Развалините често придобиват монументален изглед. На стената до арката беше открехната друга врата под каменен свод от времето на Анри IV. През която се виждаха дърветата на овощна градина. Край тази врата, яма за тор, мутики, лопати, колички, стар кладенец с плоча и желязна ръчка, игриво жрепче, наперен пояк, параклисче с малка камбанария, цъфнала круша, виеща се край стената на параклиса. С една дума, дворът, чието завземане остана блян за Наполеон. Ако беше успял да завладее това парче земя, то може би щеше да му поднесе в дар целия свят. Кокошки вдигаха правшчувките си, чуваше се ръмжене, едно голямо куче се зъбеше и сякаш заместваше англичаните. Англичаните проявиха тук изумителна храброст. Четирите гвардейски роти на Кук удържаха в продължение на 8 часа ожесточения напор на цяла армия. Изобразен хоризонтално на картата ведност с постройките и градините, Огумон представлява неправилен четириъгълник с един отрязан ъгъл. Тъкмо на мястото на този отрязан ъгъл се намира южната врата. Защитена от стената, от която англичаните са можели да обстрелват в упор Огомон има две врати. Южна, която води към замъка, и северна, към чифлика. Наполеон изпрати срещу Огомон брат си Жером. Тук удариха на камък трите дивизии на Гимино, Фоа и Башлю. Почти целият корпус на Рей беше въвлечен в боя и загина. Келерман изхаби всичките си снаряди по тази героическа стена. Цялата бригада на Будюен едва смогна да проникне в Агумон от към север, а бригадата на Суа успя да направи пробив от към южната страна, до не можа да го превземе, че постройки ограждат двора от южната страна. Едно парче от северната врата, изкъртено от французите, още виси на стената. Четири дъски, заковани с две напречни летви, които и до днес носят следите от пристъпа. В дъното на вътрешния двор зае северната врата, Изданена от французите и закърпена с дъски на мястото на висещото на стената парче. Отворят и кратко е изделан на право стената, която е каменна в основата и тухлена в горната си част и прегражда двора от към север. Обикновена врата за каруци, каквито можете да видите във всички чифлици, две широки крила от нерендосани дъски. Отвъд се простират ливади. Този вход е бил оспорвано жесточено. Постраничните подпори дълго са личали отпечатъци от кървави ръце. Пред нея бе убит Будюен. Бурята на битката още отеква в този двор. Над него още витая ужасът. Ръкопашната схватка е сякаш застинала в своя разгар. Един оцелява, другомира, като че ли вчера е било. Стените агонизират, камъните се рушат, пролуките стенат. Дубките зеят като рани. Наведените тръпнещи дървета сякаш се опитват да избягат. През 1815 година този двор е бил по-застроен, отколкото сега. Срутените по късно постройки образували тогава укрепления, ъгли, чупки. Англичаните се барикадирали зад тях. Французите са вмъкнали в двора, но не успели да се задържат. До параклището се издига порутено крило, изтърбушено като чели и то, единственият оцелял спомен от замъка на Огумон. Замъкът е бил използван като крепост, а параклисът, като белок хаос. Безпощадно взаимно изтребление. Французите, обстрелвани от всички страни, и зад стени, от тавански прозорчета, от мазета, от всеки отвори от душник, през всяка цепнатина на камъните, домъкнали пръчки и запалили стените и хората. Отговорили им с картеч. В порутеното крило през железните пречки на прозорците се виждат изпокъртени стаи от тухлената част на сградата. Английските гвардейци се били укрепили в тях. Витата стълба, пропукана от партера до тавана, има вид на струшена ръковина. Тя е свързвала двата етажа. Обсъдени по стълбището и струпани на горните стъпала, англичаните прекъснали връзката с долните. Тежките синкави плочи са захвърлени сред копривата. На стената се крепят още десетина стъпала. На първото е изрязан тризъбец. Недостъпните каменни блокове са споени здраво в леглата си. Останалата част от стълбата напомня беззъба челюст. На това място се издигат две стари дървета. Едното е изсъхнало, а другото, наранено в основата си, се раззеленява всеки април. След 1815 г. той е пуснало издънки през стълбището. В Параклиса е станало жестоко клане. Вътрешността, днес отново спокойна, има особен изглед. След боя тук не е имало вече богослужение. Олтарът обаче е останал, груб дървен олтар в ниша от недялани камъни. Четири въросени стени, врата точно срещу алтара, два малки сводести прозореца, голямо дървено разпятие над вратата, а над него, четвъртито прозорче, запушено с тиска слама, на земята. В единия ъгъл, счупена рамка от прозорец, ето какво представлява днес параклисът. Долтара е закрепена дървена статуя на света Ана, датираща от 15 век. Един снаряд е отнесъл главата на младенеца Исус. Французите, които владели за известно време параклиса, го запалили, когато били принудени да го напуснат. Пламъци изпълнили ниската сграда. Тя се превърнала в пещ. Изгоряла вратата. Изгорял и подът. Само дървеният Христос оцелял. Огънят му изгризал краката, от които днес са останали само обгорени чуканчета, но не плъзнал по-нагоре. Чудо, по думите на местните хора. Обезглавеният младенец не е бил така щастлив, както разпнатият Христос. Стените са покрити с подписи. До краката на Христос се чете името Енкинес, а малко по-далече Конда Дерил Майор. Маркиси е Маркеса Де Алемагро, Хавана. Срещат се и френски имена с удивителни знаци, говорещи за негодование. През 1849 г. върусаха стените. Нациите се оскърбяваха взаимно върху тях. До вратата на Параклиса бил намерен труп с брат в ръка. Трупът на подпоручик Льогро, като се излезе от Параклиса, вляво се вижда кладенец. В този двор има два кладенеца. Човек се пита, защо ли при единия няма ведро и чекръг? Защото вече никой не черпи вода от него. А защо не черпят вода от него? Защото е пълен със скелети. Последен е вадил вода от този кладенец Гион Ван Килсом. Той бил селянин и живеел в Огомон като градинар. Но 18 юни 1815 г. семейството му побягнало и се укрило в околните горички. Гората около абатството ви е приятила много дни и нощи пръснатите злочести бегалци. И днес още се виждат следи, обгорени дънери например, които сочат местата на жалките биваци, забутани в дънга сталаците. Гиом Ван Килсон останал в Огомон, да пази замъка и се скрил в мазето. Англичаните го намерили, измъкнали го от скривалището му и закамвайки му се със събите си, накарали сплашения до смърт градинар да им прислужва. Били жадни. И геом им носел вода. Черпел водата от този именно кладенец. За много от англичаните това било последната глътка. Кладенецът, от който пили толкова обречени на смърт хора, също бил обречен на гибел. След сражението оставала една нетърпяща отлагане грижа, да погребат мъртвите. Смъртта по своеобразен начин турмози победителите, като праща след славата епидемията. Тифусът е неизбежна притурка към триумфа. Кладенецът бил дълбок, превърнали го в гроб. Хвърлили в него 300 мъртъвци. Може би малко прибързано. Дали всички са били мъртви? Легендата гласи, че някои били живи. Разказват, че през нощта след погребението от кладенеца долитали задавени гласове, които зовели за помощ. Кладенецът е разположен посред двора. Тризида в долната половина от камъни, а в горната – от тухли, пречупени като стени на параванни наподобяващи четириъгълна количка, го ограждат от трите страни. Четвъртата е свободна. Оттам именно идвали да черкят вода. На стената в дъното зае безформено кръглопрозорче, може би дупка от някой снаряд. Тази количка някога е имала покрив, от който днес са останали само гредите. Желязната подпора на дясната стена очертава кръст. Наведете ли се над кладенеца, погледът ви се губи в дълбок, иззидан стухли цилиндър, в чието дъно се е напластил мрак. Основите на зидовете около кладенеца са образли в куприва. Синкавата широка плоча, която служи за предна стеничка на повечето кладенци в Белгия, липсва на този кладенец. На нейно място е закрепена хоризонтална града на която са подпрени 5-6 безформени, чепати и криви колчета, които приличат на големи кости. Няма вече нито ведро, нито верига, нито чекръг, но каменното корито, което е служило за преливник, все още стои. Сега в него се събира дъждовна вода и се ги стоги с някоя от съседните горички кацва на ръба му, за да пие на водица и после отлита. Само една къща сред всичките тия порутини е обитаема, чифликчийският дом. Вратата на тази къща извежда към двора. До красивата плочка на готическата ключалка е прикрепена на варев желязна дръжка във форма на детелина. Когато хановерският лейтенант Вилда хванал тази дръжка, желайки да се скрие в чифликчийския дом, един френски сапьор му отсякал ръката с секирата си. Семейството, което живее сега в тази къща, е потомството на отдавна починалия бивш градинар Ван Килсум. Една посивела жена ще ви разкаже. Аз бях тук тогава. Бях три годишна. По-голямата ми сестричка плачеше от страх. Отнесоха ни в гората. Майка ми ме беше взела на ръце. Големите долепваха земята, за да се ослушват. Аз подръжавах на урадията и виках «Бум!» Бум! Както казахме, една врата в двора вляво води към градината. Тази градина навява ужас. Тя включва три части, или както би било по-правилно да се изразим, три действия на драмата. Първата част е цветна градина, втората овощна, а третата горичка. Трите части имат обща ограда от към входа, постройките на замъка и чифлика вляво жив плет вдясно и в дъното зид. Вдясно зидът е тухлен, в дъното каменен. Най-напред се влиза в цветната градина. Тя е разположена най-ниско. Засаден е с френско грозде и е обраснал с диви растения. В горния край граничи с висока тераса, изидана с дялани камъни и украсена с издути в средата стълбчета. Господарска градина в ранния френски стил, който пречествува Леонотр. Днес само тръни и развалини. Стълбовете са увенчани с кълба, които напомнят каменни дюлета. 43 стълба са все още изправени върху кубическите си педастали, останалите се търкалят в тревата. Почти всички са изподраскани от урадейния огън. Един от тях е залитнал, издаден напред като счупен крак. В тази именно цветна градина, по ниско от овощната, проникнали шестима стрелци от първия лек пехотен пълк, които не могли вече да излязат от нея. Оловени заклещени като мечки в бърлогата им, те приели сражението с две хановерски роти, едната от които въоръжена с карабини. Хановерците ги обстрелвали отгоре, прикрити за стълбовете. А на устрашимите френски стрелци отговаряли отдолу, шестима срещу 200, прислонявайки се само зад хращата френско грозде, и въпреки всичко издържали цял четвърт час. Като се изкачат няколко стъпала, се преминава в овощната градина. Тук, върху тези няколко стотин квадратни метра, за по-малко от час загинали и 1500 души. Стената като чели и сега се готви да влезе в бой. 38-те бойници, Пробити на неравна височина от англичаните все още си стоят. Пред 16-та се виждат две английски гранитни надгробни плочи. Само на южната стена има бойници. Главното нападение е било съсредоточено там. Тази стена е прикрита отвън с жив плет. Французите се приближили, смятайки, че ще трябва да прехвърлят само живия плет, но когато го преминали, са озовали пред стената, препятствие и засада едновременно. И се натъкнали на английските гвардейци зад нея, на 38 бойници, бълващи огън като една, на ураган от картечи Куршуми, и бригадата на СОА бе разбита. Така започна ватърло, и все пак овощната градина била завзета. Нямало стълби, френските войници се катерели по стената, вкопчвайки се с ногти в нея. Под дърветата започнал ръкопашен бой. Тревата плувнала в кръв, батальонът на Насао. 700 души, били избит до човек. Вършната страна на стената, срещу която били насочени двете батареи на Келерман, е цялата изпокъртена от снарядите. Но както всяка друга градина, и тази овощна градина не остава безучастна към месец май. И в нея цъфват жълтурчета и парички, и в нея избоява висока трева и пасат в прегатни коне. Между дърветата са опънати конопени въжета по които съхнат долни дрехи и които принуждават минувача да се навежда, за да се провре под тях. Кръкът често пропада в картични дупки по наураната почва. Посред тревата стърчи изкоренен дънер спокарали по него зелени клонки. На него се облегнал някога майор Блекмен, преди да издъхне. Под съседното голямо дърво паднал немският генерал Дюпла, произхождащ от френско семейство, емигрирало при отменяването на нанския едикт. Съвсем близо до това дърво е свела клони и стара болна ябълка, превързана с слама и глина. Почти всички ябълкови дървета са грохнали от старост. Няма нито едно, в което да не е заседнал куршум или снаряд. Градината е пълна с скелети на мъртви дървета. В клоните им грачат гарвани, а в дъното се зелена е горичка, да на теменуги. Бодюен убит, фуаранен, пожар, клане, сеч... Боен поток от размесен английска, немска и френска кръв, кладенец, натъпкан смъртъвци, полкът на Насъло и полкът на Брауншвейг разгромени, дюпло убит, блекмен убит. Английските гвардейци катени, 20 френски батальона от 40 батальона на корпуса на Рей обезглавени, 3000 души съсечени, заклани, разстреляни, изгорели, ето равносметката на боя само в този порутен огомон и всичкото това защо? За да може днес някой местен жител да каже на странника, ако искате, ще ви разкажа само срещу три франка, господине, как протече битката при Ватерло. Трети, 18 юни 1815 година. Нека се върнем назад, това е право на всеки разказвач, и да се пренесем в 1815 година малко преди епохата, когато започват събитията, предмет на първата част на нашата книга. Ако през нощта на 17 срещу 18 юни 1815 година не беше валяло, бъдещето на Европа можеше да бъде друго. Няколко капки вода в повече и Наполеон се видя принуден да се преклони. На провидението беше нужно само малко дъжд, за да превърне ватърло в завършек на Остерлиц. Достатъчно беше един облак да се появи на небето в наобичайно за сезона време, за да бъде разгромен цял свят. Битката при Ватърлу може да започне едва в 11.30 часа и през тия ценни часове Блюхер успя да се придвижи. Защо тя започна толкова късно? Защото земята беше мокра. Трябваше да изчакат да поисъхне, за да пуснат в ход артилерията. Наполеон беше артилерийски офицер и това обстоятелство не можеше да не окаже влияние. Основната черта на този изумителен пълководец личи в доклада му до директорията по повод Абукир 1. Един от нашите снаряди уби 6 човека. Всички негови военни планове бяха нагодени за артилерията. Да се средоточи действието на урадията си в една точка, това беше за него ключът към победата. Стратегията на вражеския генерал беше за него крепост и той извършваше пробив в нея. Смазваше слабото място с картеч. Започваше и завършваше сраженията с урадия. Неговият гений се свеждаше до голяма степен до точна стрелба. Да се врязва в каретата, да прави на и прах полковете, да разкъсва редиците, да унищожава и да разпръсква струпаните войскови части, всичко това означаваше за него само едно – да нанася удари. Да нанася удари, да нанася удари без спир, и той поверяваше тази задача на урадието. Страшна тактика, която, съчетана с гениалността му, направи непобедим в продължение на 15 години този мрачен майстор на имручния бой. Но 18 юни 1815 г. той разчиташе повече от когато и да било на артилерията си, която имаше числено превъзходство над врага. Уелингтън имаше само 159 урадия, а Наполеон 240. Представете си, че земята беше суха, тогава артилерията можеше да се придвижи, атаката щеше да започне в 6 часа сутринта, в 2 часа битката щеше да бъде завършена и спечелена. Цели три часа преди намесата на просаците. До каква степен загубата на тази битка се дължи на грешка на Наполеон? Виновен ли е кормчията за корабокрушението? Дали явният опадък на физическите сили на Наполеон по това време беше отежнен и от известен недостиг на нравствени сили? Нима 20 години на прекъснати войни бяха изхабили не само ножницата, а и острието, не само тялото, а и духа? Нимало пълководеца прозираше вече. Колкото и да не ни ще да признаем, остарелият войн, с една дума, дали в този момент неговият гений, както много изтъкнати историци смятат, е бил вече пред залез? Не се ли поддаваше на бурно възбуждение, за да скрие от самия себе си своето западане? Не залиташе ли заблуден от приключенски устрем? Престанал ли беше толкова важно качество за полководеца, да съзнава опасността? Нима и за тези велики реалисти които бихме могли да наречем изполини на действието, настъпва възраст, когато гениалността става късогледа. Старостта е бесилна да накърни духовното съвършенство. За Дантевци и Емикеланджеловци старостта означава нов растеж. Нима за ханибаловци и Бонапартовци тя означава упадък. Нима Наполеон беше загубил верния усет за победата. Нима беше стигнал до там, че да не може да разпознае подводната скала. Да не може да предогади клопката, да не може да различи ронливия бряг на пропаста. Не предосещаше ли той катастрофата? Нима този, който до неотдавна познаваше всички пътища на победата и стъпил на светкавичната си колесница ги сочеше с властната си десница, днес, жертва на злокобно заслепление. Тласкаше към гибел неудържимите покорни легиони. Нима на 46 години беше поразен от върховно умопомрачение. Нима този кучещита на съдбата се беше превърнал в луда глава, влачеща народа към пропаст. Ние съвсем не сме на това мнение. Общо признато е, че планът на Наполеон за това сражение е бил същински шедьовър. Да се вреже право в центъра на съюзническите войски, да направи пробив, да разкъса неприятелските редици на две, да изтика англичаните към Хал, а просаците към Тонгър да обезвреди Уелингтън и Блюхър. Като ги раздели, да отнеме мусен Жан. Да завземе Брюксел, да натика Немеца Фрейн, англичанина в морето, ето какво очакваше Наполеон от тази битка. По-нататъчните ходове щяха да бъдат обмислени допълнително. Естествено, ние ни най-малко не възнамеряваме да излагаме тук историята на Ватерло. Част от развръзката на драмата, която разказваме, води началото си от това сражение. Но историята на самото сражение не е предмет на нашето повествование. Тя, между другото вече е описана и то с голямо майсторство, от самия Наполеон в една светлина и от цяла плеяда историци две, в друга. Колкото до нас, ние предоставяме на историците споровете и самите ние се задоволяваме да бъдем само косвен свидетел, случайен любознателен миновач по тия места, който се опитва да възстанови събитията. Свел поглед над тази размесена с човешка плът пръст и който може би приема привидното за действително. Ние нямаме и право да оборваме в името на науката съвкупността от факти, между които има може би и миражи, ние не притежаваме военен опит, нито стратегическа компетентност, които обославят всяко системно становище. Според нас двамата пълководци приватърло са под властни на редица случайности. А става ли дума за проведението, този загадъчен обвиняем, нашата присъда е еднаква с присъдата на най-простодушния съдия – народа. Едно египетско крайбрежно сълце, където се е провело морско сражение. Б. Пъра. Две Уолтър Скотт. Ламартин, Волабел. Кине. Тиер. Б. Четвърти. Буквата А. Ако искате да си представите ясно битката при ватърло, достатъчно ще бъде да начертаете мислено върху земята едно главно А. Лявата наведена чертичка на буквата е пътят към Нивел, дясната, пътят към Женап. Хоризонталната чертичка е в път между Оен и Бренлалю. Върхът на буквата е Монсенжан. Там е заел позиция Уелингтън. Лявата долна точка е Огомон, там се намира Рей с Жером Бонапарт. Дясната долна точка е Вел Альянс. там е Наполеон. Малко под точката на пресичане между хоризонталната чертичка на и дясната наклонена черта е разположена Ла Есент. Точно средата на хоризонталната чертичка се намира мястото, където се е решило сражението. Там именно са поставили лъва. Неволен символ на върховния героизъм на императорската гвардия. Горният триъгълник, включен в буквата А, е платото Мусенжан. Цялото сражение се е водило главно за това плато. Фланговете на двете армии са били разположени от дясно и от ляво на двата пътя за Нивел и за Женап. Дерло не застанал срещу Пиктън, а Рей срещу Хилади. Зад върхната точка на А, зад платото Мусенжан, се простира гората Сеоан. Колкото до самата равнина, Представете си ширнало се поле, чието дипли постепенно се възвишават към платото Монсанжан, докато стигнат гората. На бойното поле двете неприятелски войски са като два маборци, оловени през кръста. Всяка една от двете се опитва да катурне другата. Вкопчват се във всичко. Всеки храст служи за опорна точка. Всеки ъгъл на зите щит. Цял полк понякога отстъпва, само защото му липсва една колиба за прикритие на тела. Всяка долчинка в равнината, всяка неравност на терена, всяка навреме срещната напречна пътечка, горичка, дере могат да послужат за опора на петата на колуса, който носи името армия и да спрат отстъплението му. Излезеш ли от бойното поле, ти си бит. Затова главнокомандуващият е длъжен да проучи всяка китка дървета, всяка издатина на терена, Двамата пълководци бяха изучили внимателно равнината при Монсенжан, наречена днес равнината при Ватърло. Още предишната година Уелингтън я беше изследвал с удивителна прозорливост в случай на голямо сражение. За този двобой на 18 юни Уелингтън имаше изгодната страна на терена, а Наполеон – неизгодната. Английската армия беше горе, а френската – долу. Почти излишно е да се опитваме да изобразим в бегли штрихи Наполеон на кон, с далеко глед в ръка, застанал на височината Росом в утрото на 18 юни 1815 година. Още преди да сме почнали, всеки ще го види мислено. Невъзмутим профил под малката униформена шапка на Бериенското военно училище, зелен мундир с бели ревери, закриващи ордена, сивредингот, скриващ полетите, крайчец на червена лента, подаваща се под жилетката, кожен брич. Бял кон с пурпурно кадифено наметало и с извезена на аглите буква, и корона и орел, високи бутуши върху купринени чорапи, сребърни шпори. Събята на Емаренго, този образ на последния Цезар живее във въображението на всички, превъзнасен от едните, порицаван от другите. Доскоро той беше обкръжен с орел. Това се дължеше на легендарното заслепление, което мнозина подобни герои предизвикват и което години наред леко забулва истината. Но с течение на времето историята си казва думата и хвърля светлина върху делата им. Историята е безпощадно ясна. Тя притежава една странна и възхитителна особеност, макар самата тя да е светлина или може би точно защото самата тя е светлина, често хвърля сянка там, където порано сме виждали сияние. Тя създава два иллюзорни образа на един и същ човек, единият напада другия и присъжда заслуженото. Мракобесието на деспота се бори с обаянието на полководеца. Така народите разполагат с повярно мерило за окончателната си преценка. Опозореният Вавилон засенчва славата на Александър, окованият в Веригия Рим засенчва славата на Цезар. разрушеният Ерусалим засенчва славата на Тит. Тиранията надживява тиранина. Горкото мува, който оставил след себе си спомен, наситен смрак. Ви, които обсорве дно в сраженията. На всички е известна първата фаза на това сражение. Неясно, несигурно и колебливо начало, заплашително и за двете армии, но в по-голяма степен за англичаните, отколкото за французите. Цялата нощ бе валяло. Земята беше размекната от проливния дъжд. Тук там е в падинките на равнината се бе насъбрала вода на големи лукви. На някои места обозните коли бяха затънали чак досите. До от коланите на впрегнатите коне се стичаше рядка тиня. А кожитните и ръжени класове, повалени и смачкани от многочислените движещи се коли, не запълняха браздите по пътя и не образуваха своеобразна настилка под колелата, всяко движение щеше да бъде невъзможно, особено в долчинките край Паплот. Сражението започна късно. Както вече обяснихме, Наполеон беше свикнал да съсредоточава в свои ръце цялата артилерия и да обстрелва като с пистолетто една, от то друга точка на бойното поле. За това пожела да изчака запрегнатите батареи да могат свободно да се движат и да препускат. За тази цел обаче беше необходимо да се покаже слънцето и да изсуши почвата. Но слънцето не се показа. То не се яви на оговорената среща, както в Остерлиц. Когато изстреляха първия снаряд, английският генерал Колвил погледна часовника си и установи, че 11 часа и 35 минути. Левият френски фланг нападна на Огумон, по ожесточено може би, отколкото би желал Наполеон. Същевременно Наполеон нападна центъра с бригадата Кио, която устреми срещу Лаесент, а не и насочи десния фланг срещу левия английски фланг, опрян на Паплот. Нападението на Огумон преследваше вероломна цел, да привлече там Уелингтън, да го накара да се отклони наляво. Такъв беше планът на Наполеон. Този план щеше да успее. Ако четирите роти английски гвардейци и храбрите белгийци от дивизията на Пърпонше не бяха удържали здраво позицията и по такъв начин, вместо да струпа там войските си. Уилингтън се ограничи да изпрати четири гвардейски роти и един батальон на Броншвейк. Атаката на десния френски фланг срещу Паплот имаше за цел да отида до край, да смаже левия английски фланг, да пресече пътя към Брюксел, да прегради пътя на евентуалните пруски подкрепления, да превземе Монсен Жан. Да отблъсна Уелингтън към Огумон, оттам към Бренлалю, оттам към Хал, планът беше съвсем ясен. Като се изключат няколко происшествия, тази атака беше успешна. Паплот беше завзет. Ла е Сент също. Трябва да отбележим една подробност. В английската пехота, по специално в бригадата на Кемпт, имаше новобранци. Тези млади войници проявиха изненадваща храброст пред нашите страшни пехотинци. Тяхната опитност се изрази в устрашимост. Те се показаха блестящи стрелци. Войникът стрелец е предоставен малко нещо на себе си, той е сам на себе си командир. Тези новобранци проявиха чисто френска изобретателност и пламенност. Новоизпечените пехотинци се сражаваха с злоодушевление, което не беше по вкус на Уелингтън. След превземането на Лаесен двезните се наклониха в полза на французите. Отплатна до 4 часа на този ден има един неуяснен промеждутък. Разгарът на битката е почти науловим и се губи в хаоса на ръкопашния бой. Спуска се здрач. В мрачевината се мяркат преливащи насам на там маси, шеметни от блясъци, почти непознати вече днес военни доспехи, кълпаци спера, хусарски паласки, амуниции, турби за гранати, хусарски долмани, надиплени червени ботуши, тежки, с саксалбанти шакп. Едва ли на черната пехота на Бруншвайк, смесена селеночервената английска пехота. Английските войници носеха вместо еполети бели плъстени кръгчета, а леката хановерска артилерия, продълговати кожени каски с медни ивици и развяващи се като грива червени конски косми. Голите колена и карираните фустички на шотландците, високите бели гетри на нашите гранадири, всичко това бяха бойни редици, а живописни картини, интересни по-скоро за Селва Тороса, отколкото загрибовал. Във всяка битка има известна доза стихийност. Куит Оубисърм, Куит Дивайнъм в две. Всеки историк очертава само контурите на това объркано стълкновение, които успял да долови. Независимо от плановете на пълководците, съблъскването на въоръжените маси е придружено с непредвидени отливи. По време на сражението, двата плана на двамата пълководци се врязват като клин един в друг и се видоизменят. Известна точка от бойното поле поглъща повече бойци от друга, както различните шуплести почви попиват тук по-бързо, там по-бавно разляната върху тях вода. Пълководецът е принуден да прати някъде повече войници, отколкото е предвидил. Не очаквам преразход. Бойната линия лакатуши и се увива като нишка, леят се безсмислено потоци кръв, фронтовете на армиите се колебаят, отстъпващите или настъпващи полкова образуват заливи или носове. Скалите от човешките ла постоянно се разместват едни пред други. На мястото, където допреди малко е била пехотата, сега пристига артилерията. Където е била артилерията, прибягва кавалерията. Батальоните напомнят облаци. На мястото, където допреди малко е имало нещо, като се взрете, не откривате вече нищо. Празните места се местят. Тъмните дипли напредват и отстъпват. Гробовен вятър подгонва напред. Връща, раздува и разпръсква трагичните човешки пълчища. Какво представлява ръкопашният бой? Колебание. Неподвижността на математическия план изразява само една минута, а не цял ден. За да се нарисува битка, е необходим могъщ художник, който да подчини хаоса на четката си. Това ви се удало по-добре на рембранд, отколкото на Ван дер Мьолен. Ако Ван дер Мьолен е точен по пладне, в три часа след обед той вече ви лъже. Геометрията мами. Само ураганът е правдив. Това именно дава основания на Фолер да противоречи на полибии. Нека добавим, че винаги настава един миг, когато сражението се изражда в отделни схватки, раздробява се, разбива се на безброй единични факти, които, за да си послужим с израза на самия Наполеон, принадлежат по-скоро на биографията на полковете, отколкото на историята на армията. В такива случаи историкът има право да направи само едно кратко избито изложение. Той може да схване само главните очертания на сражението и нито един разказвач, колкото и добросъвестен да е той, не би могъл да успее да определи с пълна точност очертанията на този ужасен облак, който се зове сражение. Тази забележка, която е в сила за всички крупни въоръжени стълкновения, въжи особено много заватърло. И все пак след обед, в известен момент изходът от сражението стана ясен. Едно нещо тъмно ЛАД. Б-ПАРА. Две в нещо тъмно нещо божествено ЛАД. Б-ПАРА. Шести 4 часа след обед. Към 4 часа положението на английската армия беше сериозно. Принц Доринч командуваше центъра хилади, десния фланг пиктън, левия. Принц Доринч, объркан, но неустрашим, крещеше на холандско-бългийските полкове Насао, Броншвайк, ни крачка назад, Хилади, омаломощен, се беше облегнал на войската на Уелингтън, а Пиктън беше мъртъв. В същата минута, когато англичаните отнеха от французите знамето на 153-ви полк, генерал Пиктън падна прострелян в главата от френски куршум. За Уелингтън сражението имаше две опорни точки – Огомон и Лаесент. Огомон все още се държеше, макар и в пламъци, но Лаесент беше превзета. Само 42 ма души от немския батальон, който я защищаваше, бяха оцелели. Всички офицери, с изключение на петима, бяха мъртви или пленени. В този плевник се бяха изклали взаимно 3000 бойци. Един сержант от английската гвардия, пръв боксер на Англия, известен сред другарите си като непобедим, падна убит от дребен френски барабанчик. Баринг беше принуден да отстъпи, съсякоха Олтън със са Сабя. Много знамена бяха загубени, между другото и знамето на дивизията на Олтън и на Люнебургския батальон, носено от един принц от родът Свейбрюкен. От сивите шотландци не бе останала и следа. Широкоплещестите драгуни на Понсомби бяха изклани. Тези доблесни кавалеристи не под напора на уланите на Бро и на кирасирите на Травер. От 1200 коня бяха оцелили само 600 От тримата полковници двама лежаха на земята. Хамилтън ранен, Айматър е убит. Понсон би падна, пронизан на седем места от копие. Гордън беше мъртъв, марч също. Две дивизии, петата и шестата, бяха унищожени. Огумон, тежко засегнат, Лайсент, в ръцете на французите. Само една твърдина се крепеше още, центърът. Уейлингтън го подсили. Той извика хилади, който се намираше в Мербрен, и шасе. Който беше в Бренлалю, Центърът на английската армия, леко вдлъбнат, твърда платен избит, беше силно укрепен. Той заемаше платото му като зад него оставаше селото, а пред него, равнината, доста стръмна по онова време. Защитен беше откъм гърба от здравото каменно здание, държавен имот по онова време, зачислен на Нивелската община, построено на кръстопътя с толкова солидна зидария от 16 век, че снарядите отскачаха. Без да я рушат. Тук тама около платото англичаните бяха изсекли храстите, направили бяха бойници шипките, закрепили бяха дулата на урадията между клоните, превръщайки храстите в крепостна стена. Артилерията им беше маскирана в храстите. Тази вероломна тактика, безспорно допустима във войната, която разрешава засадите, беше така успешно приложена, че Аксео, нарочно изпратен от императора в 9 часа. За да разузнае на вражеската артилерия, но успя да забележи каквото и да било и заяви на Наполеон при завръщането си, че няма никакво препятствие, освен двете барикади, преграждащи пътищата към Нивел и Женап. Беше пред жътва, житата бяха високи. Накрая на платото цял един батальон, 95-ти, от бригадата на Кемпт, беше налягал сред високите класове въоръжен с карабини. Укрепен и подсигурен по този начин, Центърът на англохоландската армия беше в изгодно положение. При тази позиция само Суанската гора, съседна на фронта и пресечена от блатата Грюнендал и Балафор, представляваше опасност за съюзническите войски. Никоя армия не би могла да се оттегли в нея, без да се разпръсне. Полковете ту такси биха се разстроили, артилерията би затънала в тръсевищата. Отстъплението в тази гора, по мнението на много специалисти, макар и успорвано от други компетентни по въпроса хора, би се превърнало в поголовно бягство. Уелингтън под сили центъра с една бригада на шасе, взета от десния фланг, и с още една на Винке, взета от левия фланг, плюс дивизията на Клинтън. Той укрепи тила на своите англичани, полковете на Хълкет, бригадата на Мичел и гвардейците на Емейдланд, спехотата на Броншвайк, полковете на Насао, хановерците на Килмансеге и германците на Умптега. По този начин държеше под ръка 26 батальона. десният фланг. По думите на Шарас, бил сгънат за центъра. Една многочислена батарея беше прикрита зад чували с пръст на мястото, където днес се намира така нареченият музей на Ватерло. Освен това, Уелингтън разполагаше с гвардейските драгуни на Съмърсет, 1400 коня, скрити в една падина. Това беше другата справо прославена половина на английската конница. Понсомби беше разбит, но ставаше Съмърсет. Батареята, която ако беше окончателно завършена, щеше да представлява същински редут, бе разположена зад нисък градински зид, защитен на бързо сплътно народени чували с пясък и широк земен насип. Съоръжението не беше довършено, не им бе останало време да издигнат дървената ограда пред него. Неспокоен, повъншно безучастен, ряхнал кони си, Уелингтън остана целият ден, без да мръдне, пред старата мелница на Мусенжан, съществуваща и до днес, под един бряст, който покъсно някакъв англичанин, запален патриот и Дъл, купил за 200 франка и заповядал да го отсекат и отнесат в родината му. Уелингтън стоеше там хладнокръвен и неустрашим. Край него валяха снаряди. Адютантът Гордън падна до него. Показвайки му пръсналия се наблизо снаряд, лорд Хилъди му каза. «Милорд, какви инструкции и нареждания ни оставете в случай, че ви убият, както не се пазите?» Да последвате примера ми, отвърна Уелингтън. Той даде на Клинтън само това лаконично нареждане. Ще останете тук до последния човек. Явно денят щеше да завърши зле. Уелингтън извика на бившите си бойни другари от Талавера, Витория и Саламанка. Бойс едно. Възможно ли е и презум да ви мине мисълта за отстъпление? Спомнете си за нашата стара Англия. Към 4 часа английската войска се огъна назад. След малко погребена на платото, останаха само артилерията и стрелците, всичко останало изчезна. Полковете, подгонени от френските снаряди и дюлета, се отдръпнаха в дъното, където и днес минава пътеката за Чифлика в Мусенжан. Английските войски се придвижиха назад. Бойният им фронт се прикри, Уелингтън отстъпи. Отстъплението започва. Извика Наполеон: Едно момчета, Англ. Б. Пъра. Седми. Наполеон в добро настроение. Макар разположен и с мъка крепящ се на седлото, Наполеон никога не беше изпадал в толкова добро настроение, както този ден. Още от сутринта на лицето му, обикновено непроницаемо, грееше усмивка. Но 18 юни 1815 г. този затворен дълбоко в себе си човек, който криеше чувствата си под мраморна студенина, ликуваше заслепен. Мрачен при аустерлиц, той беше весел при Ватърло, и най-великите избраници на съдбата изпадат в заблуждение. Човешките радости често са мираж. Бог се смее последен, а Цезар, Сизър, Помпил в дно, казваха някога легионерите от легиона Фулмина Трикс 2. Този път обаче Помпей нямаше да плаче, макар че Цезар действително се смееше. Още предната вечер, в един час през нощта, докато проучваше на Кон, придружен от Бертран, Хълмовете около Русон, той би изказал задоволството си пред вида на дългата линия на английските огньове. Озаряващи хоризонта от Фришмон до Бренлалю, смятайки, че съдбата, призована на среща с него на бойното поле при Ватерло, е дошла на време. Той спря коня си и остана известно време неподвижен, загледан в светкавиците, заслушан в грамотевиците Изпътникът му чуследните загадъчни думи, отронени в мрака от императора Фаталист. Все още сме сговорни. Но Наполеон се лъжеше. Те не бяха вече сговорни. Той не беше мигнал нито за секунда. Всеки миг от тази нощ му беше донесъл някакво радостно изживяване. Беше обиколил цялата линия на кавалерийските застави, спирайки се туктаме, за да разговаря с часовоите. В два половина, край гората на Огомон, му се стори, че чува стъпките на вражеска колона. Помисли за миг, че Уелингтън отстъпва и каза на Бертран. Това сигурно е английският ариергард, който напуща позициите си. Щепление 6.000 англичани, които току-що са пристигнали в Остенде. Той говореше възбудено. Възвърнал си беше в въодушевлението, което го беше обзело при дебаркирането на един март, когато беше възкликнал, показвайки на маршала един възтуржен селянин от Джоанския залив. Е, какво ще кажеш, Бертран, това вече се казва подкрепление, нали? През нощта на 17 срещу 18 юни Наполеон се подиграваше на Уелингтън. Трябва да дадем хубав урок на този дребничък англичанин. Дъждът се усилваше и грамотевицата пригласаше на думите на императора. В три половина часа сутринта той беше загубил една от иллюзиите си Изпратените на разузнаване офицери му докладваха, че врагът не е мръднал от позициите си. Нито един бивък не беше загасил огъня си. Английската армия спеше. На земята цареше дълбока тишина. Само небето трещеше. В 4 часа разознавачите му доведоха един селянин. Той беше превел някаква английска кавалерийска бригада, по всяка вероятност бригадата на Вивиан, която отиваше да заеме позиция в сълцето Оен, в най-отстранената точка на левия фланг. В 5 часа двама белгийски дезертьори му докладваха, че току-що се избягали от полка си и че английската армия очаква сражението. Толкова по-добре. Възкликна Наполеон. Предпочитам да сразя, отколкото да гоня. Сутринта той слезе от коня в калта на крайпътния насип при завоя за Плансноа. Накара да му донесат от росомския чифлик прост дървен стол, кухненска маса и малко слама поднозете му вместо килим. Разгърна картата на бойното поле и каза на Султ. Каква чудесна шахматна дъска! Поради проливния дъжд през нощта продоволствените обози... Затънали в разкалените пътища, не можаха да дойдат на време. Войниците не бяха спали, те бяха гладни и измокрени до кости. Но въпреки това Наполеон възкликна весело, обръщайки се към нея. 90 на 100 от шансовете са на наша страна. В 8 часа донесоха закуската на императора. Той покани неколци на генерали при себе си. Докато закусваха, някой разказа, че преди два дни Уелингтън бил на бал в Брюксел, херцогиня Дюричмонт. Асулт, суров воин с лице на духовник, забеляза. Истинският бал ще бъде днес. Императорът се присме на ней, който каза. Уелингтън не е толкова прост, че да чака Ваше Величество. Впрочем това беше в привичките на Наполеон. Той обичаше да се шегува, казва Флори Дюшабулон. Същност той имаше весел нрав, заявява Гурго. Неговите шеги нямаха край. Те бяха не толкова струмни, колкото своеобразни, твърди Бенжамен Констан. Шеговитите закачки на изполина заслужават да се спрем на тях. Та нали той наричаше гранадирите, мърмурковци и обичаше да им дърпа ушите или мустаците. Един от тях си спомня. Императорът постоянно се закачаше с нас. По време на тайното прехвърляне от остров Елба във Франция на 27 февруари, в открито море, когато френският военен двумачтов кораб, Зефир се разминал с двумачтовия кораб, Непостояни. На който бил укрит Наполеон и попитал дали знаят нещо за Наполеон, императорът, все още шапката с бяла кокарда, осиана с пчели, която носел на остров Елба, взел смешком тръбата и отговорил лично. Императорът се чувства отлично. Само хора, които смятат, че съдбата е благосклонна към тях, могат да си позволят подобни шеги. По време на закуската във Ватерлу Наполеон много пъти пущаше такива закачки. След закуската той се съсредоточи четвър четвърт час в мислите си. После двама генерали седнаха върху сламата с ръка, опрели листовете на коляното си и импературата им продиктува плана на сражението. Когато в 9 часа френската армия потегли, строена в пет колони и се разгърна пред него, подредени в две редици дивизии, с артилерията между бригадите, начало с музиката. Свиреща бойни маршове сред биенето на барабаните и звуците на тръбите, мощна, необхватна, възторжена, Цяло море от каски, саби и щикове, разлюлено на хоризонта, импературът възкликна на два пъти. Дълбоко развълнуван. Великолепно. Великолепно, от 9 часа до 10 и половина, макар и да изглежда невероятно, цялата армия зае вече позиция и се подреди в 6 бойни линии, образуващи, за да си послужим с думите на императора. Шест пъти римската цифра Ви. Малко след очертаването на бойния фронт, сред дълбоката тишина. Пречествуваща битките, която напомня за тишия пред буря. Любовайки се на дефилиращите три батареи с по 12-то радия, отделени по негова заповед от трите корпуса на Ерлон, Рей и Лубао, за да започнат нападението, обстрелвайки Монсен Жан там, където се пресичат пътищата към Нивел и Женап. Импературът потупа Аксел по рамото и каза: Ето ви 24 пленителни давойки. Генерале, сигурен в изхода, той насърчи с усмивка минаващата пред него сапьорска рота от първи корпус, която трябваше да се барикадира в Монсенжан, щом селото бъде отнето от врага. Ведрото му настроение беше помрачено само за миг от пристъп на надменно състрадание. Когато видя вляво от себе си, там, където днес се издига висока братска могила, струпаните доблесни шотландци в сиви фустички, яхнали прекрасните си коне, той забеляза. Жалко за тях. После се метна на коня си, Излезе в галопотросом и избра за наблюдателен пункт тясната тревиста издатина в дясно от пътя, водещ от женап към Брюксел. Това беше втората му наблюдателница по време на боя. Третата, в седем часа вечерта, между Белалианс и Лайсент, беше много опасна. Това е едно доста високо възвишение, което съществува още. Впадината зад него е била трупа на гвардията. Падащите по каменната настилка снаряди отскачаха чак до Наполеон. Както в Бериен над главата му свистяха куршуми и картечи. Почти на мястото, където беше стъпил конят му, намериха проядени от черви снаряди, стари саби и обезформени гранати, разядени от ръжда. Себрея Само преди няколко години изровиха изпод земята един 60 мм снаряд, все още зареден, чупена в основата за палка. На тази именно последна спирка императорът каза на водача си Лакост, подплашен и враждебно настроен селянин, който се дърпаше при всяко изтръщаване на уръдие, мъчейки се да се скрие зад хусаря, за чието седло бе вързан. Глупак! Не те ли е срам? Ще ти забият куршума в гърба. Пишещият тези радове сам намери заровени в пясъка в рухкавия наклон на възвишението остатъци от шийка на бомба, разядени от 46 годишна ръжда и стари късове желязо, които се чупеха в ръцете, кревки като беазови пречки. Както е общо известно, своеобразно на хълмиста равнина, където се състоя срещата между Наполеон и Уелингтън, не е вече същата, каквато е била на 18 юни 1815 година. Когато разкопаваха това зловещо поле, за да вземат пръст за паметника, първоначалният моралев се измени историята, озадачена не може вече да се ориентира в него. В желанието си да го прославят, го направиха неузнаваемо. Когато две години по-късно Елингтън видя отново ватърло, възкликна. Сменили са бойното ми поле. Там, където днес издига огромната пирамида от пръст, увенчана слъв, се простираше хребет, който се спущаше доста полегато към Нивелския път и почти отвесно към Женапския. За височината на този хребет може да се добие представа днес по двете надгробни могили. Които обграждат пътя от Женеп за Брюксел. Английската се издига вляво, немската вдясно от пътя. Няма френска надгробна могила. За Франция цялата тази равнина е гробница. Благодарение на хилядите и хиляди колички пръст, употребени за пирамидата с височина 150 стъпки и обиколка в основата си половин миля. Платото Монсен Жан днес е достъпно и се свързва с пътя с лек наклон. Но в деня на битката, Особено от към Лайсент, то се спускало стръмно и непристъпно. Склонът бил толкова отвесен, че английските артилеристи не виждали под себе си чифлика, разположен в дъното на долината, където беше центърът на сражението. Но 18 юни 1815 г. поройните дъждове бяха подронили още повече стръмния рит, тинята пречеше на изкачването, защото при всяка крачка се затъваше в кал. Успоредно с гребена на платото има Шаров, Невидим отдалеч за наблюдателя. Какъв беше този ров? Ще поясним. Бренлалю е белгийско сълце. Оен е друго белгийско селце. Тези две селца, сгушени в гънките на хълмистата равнина, са свързани помежду си с път, дълъг около Левга и половина, който пресича на равния терен и често се врязва в хълмовете като бръзда. Затова на много места е вкопан дълбоко. В 1815 година, както и днес, този път прекусяваше гребена на платото Монсенжан между Женавския и Нивелския път. Само, че днес този път е на нивото на полето, а по онова време беше издълбан. Двата му странични насипа бяха свлечени, за да построят пирамидата. Този път представляваше, а и сега в по-голямата си част все още е истински изкуп, дълбок на места на стъпки, чието брагове се свичаха туктаме, особено зиме след поройните дъждове. Става ли и нещастни случаи? Пътят бил толкова тесен в горния край на Бранлалю, че един минувач бил прегазан от кола. Това личи по каменния кръст над гроба, върху който е написано името на пострадалия. Бернар Дебри, търговец от Брюксел, както и датата на происшествието, февруари 1637 година, 3. Пътят върху платото Монсенжан беше толкова дълбок, че един селянин, Матионикес, бил затиснат в 1783 г. от свлеклия се насип, както личеше от друг каменен кръст, чието връх е затрупан от разкопаната пръст, но бърнатият му пиедестал още се търкаля по моравата вляво от пътя между Ла Есент и Чифлика на Мусенжан. В деня на сражението този вдлъбнат път, за чието съществуване нямаше никакви указания, този ров, ограждащ гребена на платото Мусенжан, този скрит сред нивата коловоз не се виждаше и затова беше много опасен. Едно Цезар се смее. Помпей ще плаче, лад. Б. П. Две грамовержец, лад. Б. П. Три, ето какво гласи надписът. Почивай в мир. Тук безмазан. За нещастие. Под каруцата си. Господин Бернар Дюбри. Търговец в Брюкселна. Не се чете. Февруари 1637 година. Б. П. 8 Осми. Императорът пита нещо водача лакост. И така, футрото на ватърло Наполеон беше доволен. С основание, замисленият от него план за сражението беше действително достоен за възхищение, както вече видяхме. Когато започна битката с нейните най-разнообразни перипетии, съпротивата на Огумон, опоритата от брана на Лайсент, убиването на Бодюен, обезвредяването на Фоа, неочакваната стена, в която се разби Соа, съдбоносната разяност на Гимино, който не се беше запасил нито с барут, нито с сигнални ракети, загъването на батареите в кълта. Останалите без прикритие 15 урадия, прекатурени от Аксбридж в един издълбан път, слабото въздействие на падащите сред вражите редове бомби, които потъваха в размекната от дъждовете почва и изригваха само вулкани от кал. Така че урадейният огън се превръщаше в пръски. Ненужната маневра напира срещу Бренлалю, по време на която бе унищожена почти цялата му кавалерия, 15-та скадрона. Пропадналата атака срещу десния английски фланг, на се проби в левия фланг, на обяснимата грешка на ней, който струпа на едно място, вместо да ги разреди. Четирите дивизии на първия корпус и по този начин обречена картеч плътните им 27 редици по 200 човека, страшните пролуки, които образуваха снарядите в гъсто строените войници. Разединените атакуващи колони, Внезапно изникналата на техния фланг батария скоса стрелба, на успехът на буржуа, донзо и гюрют, отбитият пристъп на Кил, нараняването на лейтенант Вио, този Херкулес. Питомец на военното училище, улучен точно когато издънвал с си вратата на Лайсент под куршумите на защитниците на английската барикада, построена при завоена пътя от Женаб за Брюксел. Фаталното затъкване на място на седемте урадия на дивизията е Марконе, заклещена между кавалерията и пехотата, обстрелвана от упор сред от Бести Пек и покусена от гвардейците на Понсомби. Издръжливостта на принц Съхсваймарски, който продължаваше да държи в ръцете си до да отбранява, въпреки усилията на граф Дерлун, Фришмунис Моен, за вземането на знамената на 105-я и 45-я пълк. Обезпокоителните сведения, дадени от черния пруски хусър, задържан от разузнавачите от лекящата колона, 300 стрелци, пръснати по възвишенията между Ваври и Плансноа, Закъснението на груши. Избиването за помалко от час в овощната градина на Огомон на 1500 души. Унищожаването за още по-малко време в околностите на Лаесент на 1800 войника, всички тези бурни събития, преминаващи като тъмни облаци на сражението пред погледа на Наполеон, твърде малко го бяха смутили и не бяха успели да хвърлят сянка върху властното му самоуверено лице. Наполеон беше свикнал да гледа войната трезво. Той никога не изчисляваше цифра по цифра пократителния сбор на отделните човешки загуби. Цифрите нямаха значение за него, стига само общият им сбор да дадеше победа. Той не се тревожеше, че началните стъпки не са много сполучливи, защото смяташе, че господарна боя и ще има последната дума. Умееше да изчаква, уверен, че нищо не го застрашава и се отнасяше към съдбата като сравен. Той сякаш и кратко казваше, няма да дръзнеш. Изтъкан от светлина и мрак, Наполеон си въобразяваше, че се радва на закрила, когато върши добро, и на търпимост, когато върши зло. Той беше сключил или си въобразяваше, че сключил някакво споразумение или дори, бихме могли да кажем, заговор със съдбата, равносилен на неуязвимостта на античните герои. И все пак, когато някой има зад себе си резина, Лайпци ги фонтембло, не би трябвало да бъде така довърчив при ватърло. Защото явно небето беше почнало да смръщва необяснимо вежди над него. Когато Уелингтън се отдръпна от платото, Наполеон трепна. Той забеляза веднага, че платото Монсенжано постява и фронтът на английската армия изчезва от очите му. Тя се прибираше към центъра, като същевременно се прикриваше. Императорът се приповдигна на стремената. В очите му проблесна победна светкавица. Ако заставеше Уелингтън да отстъпи в Суанската гора и го разбиеше, Франция щеше окончателно да разгроми Англия, То щеше да си отмъсти за Креси, поатие, Емалплаке и Рамии. Победителят при Емаренго 1 щеше да заличи от историята Азенкор 2. Тогава импературът, обмисляйки страхотния удар, проучи за последен път с си всички точки на бойното поле. Застанала зад него, с пушки при нозе, гвардията му го гледаше едва ли неблагоговейно. Той и размишляваше. Измерваше с поглед ридовете, изчисляваше наклона на стръмнините, вглеждаше се внимателно във всяка китка дървета, в квадратите на ръжените ниви, във всяка пътечка, като че ли преброяваше всички храсти. Огледа обстойно английските барикади върху двата пътя, широки прегради от повалени дървета, барикадата на женавския път над Лайсент, снабдена с две оръдия, единствените от цялата английска артилерия, в чийто обсек попадаше цялото бойно поле и барикадата на Нивелския път, където проблясваха щиковете на холандците от бригадата на шасе. Той забеляза съседство с тази барикада Русания параклис, Сен Никола, който се намира на пресечката на пътя за Брен Лалю. Наведа се и запита нещо полугласно водача Лакост. Водачът поклъти отрицателно глава, може би сковарено умисъл. Императорът се изправи и се оглъби себе си. Уелингтън се беше отдръпнал. Оставаше само да довърши оттеглянето му, като го смаже. Наполеон се извърна рязко и изпрати нарочен куриер, който да препусне с пълна скорост към Париж и да извести, че битката е спечелена. Наполеон беше гений грамовържец. Този път той запрати мълнията по самия себе си, заповядаки расирите на Мило да превземат платото Монсенджан. Едно блестяща победа над австрийците в 1800 г. БПР. Две, в 1415 години английският крал Хенри Пети разбива там многочислената френска армия. Б. Пъра, девети, изневиделица Неслука. Те бяха 3500 конници, разгърнати на фронт, дълъг четвърт левга. Мъже изполини на изполински коне. 26 те скадрона, а зад тях в подкрепление стоеше дивизионът Люфавърденует, съставен от 106 елитни жандармеристи. 1197 гвардейски разузнавачи, 880 гвардейски улани копиеносци. Те носеха шлемове без гриви и брони от ковано желязо, пистолети в кобурите на седлата, а в ръцете си дълги съби. Цялата армия им се любуваше сутринта в 9 часа, когато под звуците на тръбите и под декота на химна, да бдим за спасението на империята. Се зададоха в гъста колона с двете си батареи, едната в страни, а другата – средата. Разгърнаха се в две редици между Женавското шосе и Фришмон и заеха бойната си позиция в така умело замислената от Наполеон втора линия. Снабдена с две стоманени крила, кирасирите на Келерман в левия край и кирасирите на Мило, в десния. Адютантът Бернар им занесе заповедта на императора. Не изтегли събята си и застана начало. Многочислените скадрони се люшнаха напред. Пред очите се разкри страхотна гледка. Цялата кавалерия. Строена в колони по дивизиони, с извадени саби, сдигнати тръби и развени знамена, се устреми наведнъж, като един единствен човек, сплотена и точна като бронзова стенобитна машина. По хълма Бел Альянс, потъна в страшния дол, където бяха загинали толкова много хора, изчезна в дима, после сплува из хаоса и се поляви на другия склон на дола, все още в плътни редици. Изкачваща в силен тръс сред град, отпръскащи се над нея, снаряди опасната разкалена страмнина на платото мусенжан. Тя напредваше невъзмутима, заплашителна, тържествена и в промеждутъците между пошечната и орадейната стрелба се чуваше и с тъпчене на копитата. Понеже бе съставена от два дивизиона, кавалерията се изкачваше на две колони – дивизионът Ватиев дясно, дивизионът Тьолор вляво. Отдалеч те приличаха на два огромни стоманени гощера пълзещи към гребена на платото. Те прекусиха бойното поле невредими като по чудо. Подобно нещо не беше виждано от времето, когато тежката кавалерия превзе големия редут при Москва река. Нюра едно липсваше сега, но не и беше отново на линия. Цялото това множество се беше превърнало като чели в митологично чудовище с една единствена душа. Всеки скадрон се гърчеше и издуваше като прешлен на полип, заболен в огромен, Разкъсан на места облак от дим, хаотично размесени каски, викове, саби, буйно подскачащи конски задници сред топовни гармежи фанфари, страшна врява, в която все пак се чувствуваше военна дисциплина. А над всичко това се открояваха броните, подобни на люспи на ланя. Това описание напомня съвсем далечни времена. Езическите епопеи, в които се възпяват подвизите на хората по Луконе, на древните кентаври, тези страшни. Неуязвими, великолепни сполини с човешки образи и конското ловище, чието галопотеквал по Олимп, навярно извикват подобни представи. Странно числено съвпадение, 26 батареи щяха да посрещнат 26-тейска дрона. Зад гребена на платото, строена в 13 карета от до две роти, 7 на първата редица и 6 на втората, готова за стрелба, с пръсна спусъка, английската пехота чакаше невъзмутима, безмълвна и неподвижна. Защитена от маскираната артилерия. Тя не виждаше кирасирите и кирасирите не я виждаха. Тя чуваше само изкачването на човешката вълна. Чуваше нарастващия шум от непрестанното и равномерно чаткане на 3000 коне, подкарани в силен тръс, звъна на събите, дрънченето на броните, някакво яростно могъщо дихание. Настъпи страшна тишина и внезапно над гребена изникна най-напред дълга редица с вдигнати съби, после каски, тръби. Знамена и 3000 хиляди глави, напрашени мустаци и уста, от които се изтръгна вик. Да живее императорът! Цялата кавалерия заля платото, което потрепера като земетресение, Но изведнъж, трагична минута. Вляво от англичаните и вдясно от нас конете началната колона Кирасири се изправиха на задните си крака сред ужасяващи вопли. Стигнали до върха на хребета, на обуздани, Погълнати от бойното си настървение и жадуващи да налетят на вражите карете и уредия, кирасирите се стъписаха. Съзрели в краката си между себе си и англичаните някакъв ров, някакъв дълбок изкуп, в път за Оен. Ужасен миг. Ровът се разина непредвидено пред тях точно под краката на конете с отвесния си бряг, дълбок два туаза от едната и от другата страна. Втората редица бутна в него първата, третата бутна втората. Конете се изправяха на задните си крака, отскачаха назад, падаха на задниците си, плъзваха се по гръб, преобръщаха се и смазваха здачите. Никаква възможност за отдръпване, защото колоната се беше превърнала с наряд. Засилени да смажат англичаните, французите смазваха се народниците си. Безпощадният троф не можеше да се преодолее, без да се запълни. И коне, и конници се търкаляха през глава вътре в него, премазващи седни се други, превърнати в грамада месо. Едва когато тръпът се напълни с живи човешки тела, другите минаха, стъпвайки по тях. Една трета от бригадата на Дюбоа беше погълната от тази паст. Това беше първата пагубна стъпка в сражението. Според едно местно предание, което по всяка вероятност преувеличава, 2000 коня и 1500 конници оставили костите си в глъбнатия път за ОН. Тази цифра включва навярно и всички трупове, които са били нахвърлени в Рова на следващия ден. Нека отбележим мимоходом, че това се случи със същата бригада на Дюбоа, която само един час по-рано беше подложена на жестоко изпитание по време на самостоятелната си атака срещу Люнабургския батальон, чието знаме успя да отнеме. Наполеон беше разгледал внимателно терена, преди да даде на Кирасирския дивизион на Милозаповед за пристъп, но не беше успял да различи и в длъбнатия път, който не образуваше ни най-малка гънка на повърхността на платото. Предупреден обаче и усъмнил се навярно поради малкото бяло параклисче, разположено на пресечката с Нивелския път. Той беше запитал водача Лакост да не би случайно да срещнат някакво препятствие. Водачът беше отговорил отрицателно. Бихме могли да кажем, че на този отрицателен жест селянина се дължи едва ли не цялата катастрофа на Наполеон. И други съдбоносни случайности ищяха да се намесят в последствие. Възможно ли беше Наполеон да спечели това сражение? Не, отговаряме ние. Защо? Заради Уелингтън? Заради Блюхер? Не. Защото това не беше угодно Богу. Скрижалите на 19 век не предвиждаха Наполеон да излезе победител при Ватерло. Съдбата беше приготвила друга поредица събития, където за него нямаше вече място. Злополучно стеклите се на успехи отдавна вече го предупреждаваха. Време беше да падне този сполин. Той беше натежал прекомерно съдбините на народите и беше нарушил равновесието. Беше взел превест той, едничък, над цялото останало човечество. Гибелно щеше да бъде за човешката цивилизация, ако този прилив на всички жизнени сили продължаваше да се съсредоточава само в една глава, ако целият мислещ свят продължаваше да се свежда до мозъка на един единствен човек. Настъпил беше час върховната, Неподкупна справедливост да вземе мерки. Навярно основните начала и стихиите, от които зависят правилните взаимоотношения както духовно, така и от материално естество, бяха почнали да роптаят. Димящата кръв, препълнените гробища, разплаканите майки са страшни обвинители. Когато земята се измъчва под тежестта на непосилно бреме, тайнствени вопли ехтят в нощта и безната се вслушва. Наполеон беше разобличен във вечността и неговото падане беше предрешено. Той пречеше на Бога. Ватърло не е сражение, а кръговрат на вселената. Едно Наполеонов генерал, провъзгласен за крал на Неапол, нападнал преждевременно в стриците, които го разбили, и не могъл да подпомогне Наполеон при Ватърло. Бъг Екс, Платото Монсенжан, едновременно с Рова и вражеската батарея издаде присъствието си. 60-та и 13 карета откриха огън в упор по кирасирите. Но страшимият генерал Джулор отдаде чест на английската батарея. Цялата английска конна батария се върна в галоп в каретата си. Кирасирите не се спряха нито за миг. Бедствието при вдлъбнатия път обезглави много техни редици, но не понижи духа им. Те спадаха към войните, чието мъжество нараства с намаляване на броя. Само колоната Ватия беше пострадала от нещастието. Колоната Дюлур, отклонена вляво от ней, който сякаш предчувстваше клопката, се искачи горе на засегната. Кирасирите се спуснаха върху английската пехота. Те се носеха устремно, пуснали поводи, са саби между зъбите и с пистолети в ръка. Такава беше тази атака. Сраженията настъпват минути, когато душата става така сурова, че превръща войника в статуя, а войнишката кръв – в гранит. Английските батальони не трепнаха пред това вихрено настъпление. Тогава стана нещо небивало. Цялата челна страна на английските карата беше атакувана наведнъж. Гясна хала налетя върху редовете им. Хладнокръвните пехотинци останаха невъзмутимо по местата си. Първата редица, на колене за стрелба, посрещаше кирасирите щиковете си, втората ги обстрелваше с куршуми. Зад нея артилеристите пълнаха урадията, фронтът на карето се отваряше, за да пропусне струя картеч, и пак се затваряше. Кирасирите отговаряха, смазвайки всичко живо под себе си. Едрите им коне се повдигаха на задните си крака, прескачаха редиците и падаха като изполини сред четирите живи стени. Снарядите оставяха празни дири сред редовете на кирасирите, кирасирите оставяха празни дири сред редовете на английските карета. Цели войнишки редици изчезваха, смачкани под конските копита. Штиковете се забиваха в коремите на кентаврите. Чудовищни рани, невиждани никъде другаде. Каретата се смаляваха, сякаш проядени от бясната кавалерия, но не отстъпваха от мястото си. Запасите им с картечи бяха неизчерпаеми, взривовете им непрестанно избухваха сред нападателите. Този бой представляваше ужасна гледка. Каретата бяха сякаш не батальони, а кратери. Кирасирите не бяха кавалерия, а ураган. Всяко каре се беше превърнало във вулкан, над който бушуваше бурен осен вихър. Лавата се сражаваше с мълнията. Крайното каре от дясно, на уязвимото, понеже беше открито от две страни, беше почти напълно унищожено още при първия напор. То беше съставено от 70-я планински шотландски полк. Докато около връст кипеше настървен бой, навел напълно безучастно печален поглед, в който се отразяваха родните гори и езера, гайдарят на полка, седнал посред карето върху един барабан, с гайдата подмишница, свиреше планински напеви. Шотландците умираха, представяйки си Бен Лутия на едно, както гърците загиваха някога, виждайки мислено Аргус. Събята на един кирасир разсече гайдата ведно с държащата я ръка и прекъсна песента убивайки свирача. Кирасирите, сравнително малко на брой, особено след злополучния ров, трябваше да се сражават с почти цялата английска армия, но те сякаш умножаваха, защото всеки един от тях струваше колкото десет. Междувременно няколко хановерски батальона се огънаха. Уелингтън забеляза това и се сети за кавалерията си. Ако Наполеон в същото време се беше сетил за пехотата си, той щеше да спечели сражението. Неговата голяма... Съдбоносна грешка беше, че забрави. Изведнъж от нападатели кирасирите се оказаха нападнати. Английската кавалерия се озова в Тилайм. Пред тях каретата, зад тях самърсет. А самърсет означаваше 1400 гвардейски драгуни. В дясно от Съмърсът се намираше Дормберг с немската лека кавалерия, а вляво трип с бългийските карабинери. Кирасирите, атакуващи и в фланг, и във фронт, Отпред и отзад, трябваше да се бият на всички страни. Но няма това имаше значение за тях. Те бяха вихър. Храбростта им надмина всички граници. При това зад тях продължаваше да гърми батареята. Само при такива условия подобни мъже можеха да бъдат ранени в гръб. Една тяхна броня, продупчена на лявото рамо от едрокалибрен куршум, е изложена още в колекцията, носеща името «Музей на ватърло». Срещу такива французи можеха да устоят само еднакво доблесни англичани. Това не беше вече ръкопашен бой, а буря, фурия, шеметен стръмна на душите към мъжество, ураган от светкавични саби. Само за миг 1400-те гвардейски драгуни се стопиха на 800 Командирът им, полковник Фюлер, падна мъртъв. Не и са стрелците и оланите на Люфеврденует. Платото Монсен Жан беше превзето, отстъпено. Повторно завзето. Кирасирите оставяха кавалерията, за да се обърнат към пехотата, или по право казано, цялото това страхотно множество се сблъскаше гърди в гърди, до смърт. Каретата все още се държаха. Дванадесет пъти настъпиха кирасирите. Четири коня бяха убити под ней. Половината кирасири загинаха на платото. Борбата траеше вече 2 часа. Английската армия беше дълбоко разстроена. Нещо съмнение, че ако кирасирите не бяха понесли съдбоносните загуби при вдлъбнатия път, те щеха да сразят центъра и да удържат победата. Тази невероятна кавалерия стъпи с Клинтън, който беше видял Талавера и Бадахос. Уелингтън, загубил три четвърти от шансовете за успех, им се любуваше като истински войн. Той казваше полугласно, величествено, с две. Кирасирите унищожиха седемте от тринадцата карета. Взеха или извадиха от строя 60 радия и отнеха от английските полкове 6 знамена, които три макирасири и три гвардейски стрелци отнесоха на императора при Чифлика в Бела Положението на Уелингтън се влуши. Тази необикновена битка напомняше двубой между двама ожесточени ранени, всеки от които, продължавайки да напада и да отбива ударите, губи постепенно и последната си капка кръв. Кой от двамата ще падне пръв? Борбата за платото продължаваше. До къде бяха стигнали кирасирите? Никой не знае точно. Едно е достоверно, че на следващия ден един кирасир бил намерен мъртъв заедно с коня си под навеса на кантара за тегляне на коли в Мусенжан, точно там, където се пресичат четирите пътя Нивелският, Женавският, Брюкселският и Лейлпският. Този конник беше преминал английските бойни линии. Един от мъжете, които открили трупа, е още жив и обитава му Сенжан, казва се Дюаз. Тогава бил 18 годишен. Уелингтън чувствуваше, че не ще може да устои на напора. Критичният миг наближаваше. Кирасирите не бяха постигнали на пълно желаната цел. Смисъл центърът стоеше още непокътнат. Платото беше и на едните, и на другите, т.е. нито на едните, нито на другите, но все пак в по-голямата си част то беше още в ръцете на англичаните. Уелингтън държеше селото и горната част на платото. Ней беше завладял гребена и склоновете. И от двете страни бойците бяха сякаш пуснали корени в тази злополучна почва. Но изтощението на англичаните изглеждаше неминуемо. Английската армия беше изгубила страшно много кръв. Кемпт искаше подкрепление на левия фланг. Няма, отвърна Уелингтън. Да стои, докато го убият. Почти в същата минута. Странно съвпадение, което дава представа за умаломощението и на двете армии, не иска пехота от Наполеон, който възкликва. Пехота! Отде да му я взема? Да не би да иска да му я изкопая от земята. Но английската армия беше понесла повече жертви. Бесните пристъпи на изполинските скадрони с железни брони и стоманени гърди бяха смазали пехотата и кратко. Неколци на мъже около едно знаме бележеха мястото на цял изчезнал полк. Някои батальони бяха командувани вече само от капитани или лейтенанти. Дивизията Олтън, силно пострадала при Лайсент, сега беше почти изцяло унищожена. Но страшимите белгийци от бригадата на Ван Клус застилаха с труповете си ръща по пътя за Нивел. Нито един войник почти от холандските гранадири, които през 1811 година се сражаваха в Испания рамо до рамо с нашите войски срещу Уелингтън и които в 1815 година, Съюз с Уелингтън, се биеха против Наполеон. Не беше оцелял. Коляното на Лорд Аксбридж, който на другия ден заповяда да погребат отрезания му крак, беше раздробено. Ако от френска страна по време на нападението на кирасирите бяха извадени вън от струя Джулур, Леритие, Колбер, Дноп, Траве и Бланкър, от английска страна бяха ранени Олтън и Бърн, делен и Убит, Ван Емерлен Убит, да Убит, Целият генерален штаб на Уелингтън беше обезглавен и в тази кървава равносметка Англия беше понесла потешки щети. Вторият гвардейски пехотински полк беше загубил петима полковници, четирима капитани и трима знаменности. Първият батальон на 30-ти пехотински полк беше загубил 24 офицери и 112 войници. 79-тият планински полк се беше лишил от 24 офицери, които бяха ранени, от 18 офицери, които бяха убити, и беше загубил 450 войници. Хановерските хусари на Камберланд, цял пълк, начало с полковник Хеке, който покъсно бе съден и разжалван, бяха дръпнали по водите на конете си и оплашени от ръкопашния бой, бяха побягнали в Суанската гора, сявайки смут чак до Брюксел. Виждайки, че французите напредват и се приближават до гората, обозите, колите за фураж и фургоните, пълни сранени, също се втурнаха към гората. Холандците. Покусявани от сабите на френската кавалерия, крещяха тревога. Според думите на очевидците, които са още живи, пътят от Веркуко до Грунендал, по протежение на две левги в посока към Брюксел, бил задръстен от бегалци. Паниката беше толкова неудържима, че зарази и принц Конда в Малин, и Людовик 18 в Гант 3. С изключение на малобройния резерв, построен в ешелони зад Лазарета в Чифлика Мусенжан, и бригадите на Вивиан и Венделиер, Прикриващи левия фланг, Уелингтън беше останал вече без кавалерия. Цели батареи се търкаляха обезвредени. Сибърн потвърждава тези факти, а Прингъл, преувеличавайки загубите, казва дори, че англо армия била сведена до 34 000 души. Железният херцог оставаше невъзмутим, но устните му бяха побледнели. Австрийският военен наблюдател Венсан, както и испанският военен наблюдател Алава които се намираха по време на сражението в английския генерален штаб, смятаха Херцога за загубен. В пет часа Уелингтън извади часовника си и стоящите около него чуха как той прошепна мрачните думи. Блюхер или нощта. Почти по същото време на височините от към Фришмун блеснаха редица щикове. Именно това доведе обрата в тази изполинска драма. Едно шотландски герой. Б. Пъра. Две. Сплендит. Дословно. Б. 3. Бългийски град, в който се бил приятел людови 18 по време на 100 дни. Б. Пъра, 11. Лош водач на Наполеон, добър водач на Бюлов. На всички е известно печалното заблуждение на Наполеон. Той очакваше груши, а пристигна блюхер, смърт вместо живот. На съдбата са присъщи такива остри завой. Да се надяваш на световния трон, а да ти се мерне остро света Елена. Ако го което служеше за водач на Бюлов, лейтенанта на Блюхер, го беше посъветвало да излезе от гората над Фришмон, а не под Плансноа. 19 век може би щеше да изглежда другояче. Наполеон щеше да спечели битката при Ватерло. По който и друг път да беше вървяла Пруската армия, тя щеше да стигне до едно дере, откъдето артилерията нямаше да може да мине и Бюлов нямаше да дойде. Само час по-късно, както признава Пруският генерал Муфлинг, Блюхер щеше да намери Уелингтън, повален. Сражението при Ватърло щеше да бъде загубено. Крайно време беше Бюлов да дойде. Той, между другото, много закъсня. Беше прекарал нощта в Дион Льомон и беше тръгнал рано призори. Но пътищата бяха непроходими и дивизиите му бяха затънали в калта. Оръдията потъваха до главините на колелата. Освен това трябваше да минат река Дил по тесния Вавърски мост. Улицата, водеща към моста, беше запалена от французите. Съндъците и раклите на артилерията не можеха да минат между два реда горящи къщи. Затова трябваше да изчакат пожарът да бъде огъсен. Поплатне авангардът на Бюлов не беше стигнал още пълсен Ламбер. Ако битката беше почнала 2 часа по-рано, тя щеше да свърши в 4 часа и Блюхър щеше да пристигне след победата на Наполеон. Има случайности, които не сме в състояние да проумеем защото са се размерни само с безконечното, което е недостъпно за човешкия ум. Още по плавне императорът пръв беше забелязал с далеко гледа си далеч на хоризонта нещо, което беше привляко вниманието му. Той бе казал, «Струва ми се, че виждам там облак, който ми прилича на войска». После се обърнал към Далматинския херцог. «Султ, какво виждате в посока на шепълсен Ламбер? 4-5 хиляди души, Ваше Величество», – отвърнал маршалът – Насочвайки натам далеко гледа си. Вероятно груши, но тъмните точки оставаха неподвижни в мъглата. Всички далеко гледи на генералния щаб се бяха насочили към забелязания от императора «облак». Някои казаха, «Войскови колони, които си почиват, повечето заключиха, дървета». Истината бе обаче, че облакът не се помръдваше. Императорът изпрати на разузнаване към това тъмно петно лекия дивизион на Домеон. Бюлов действително се беше спрял. Авангардът му беше малоброен и той не можеше да предприеме нищо. Трябваше да чака главните сили на корпуса, а той имаше заповед да се средоточи войската, преди да построи в бойна линия. Но в 5 часа, виждайки опасността, застрашаваща Уелингтън, Блюхър заповяда на Бюлов да атакува, произнасейки историческите думи. Трябва да вкараме малко кислород на английската армия. Малко след това дивизиите на Лостин, Хилър, Хеки и Рисел се разгърнаха пред корпуса на Лобао. Кавалерията на принц Вилхелм Пруски скочи от Парижката гора. План с бе обхванат от пламъци и пруските снаряди се посипаха чак сред редовете на резервната гвардия, строена зад Наполеон. 12. Гвардията Останалото е известно. Намесата в боя на една трета армия Изместването на сражението, 86 внезапно бълъвнали оръдейни гърла, полявяването на първия полк на Пирх заедно с Бюлов, кавалерията на Цитен, предвождана от самия Блюхер, отблъсването на французите, помитането на Емаркона от платото на Оен, изгонването на Дюрит от Паплот, изтикването на Донзло и Кио, обкръжаването на Лубао. Новият пристъп, развихрен на свечеряване срещу нашите оголени от защита полкове, Минаването в офанзива и придвижването напред на цялата английска армия, огромният пробив на Френския фронт, взаимоподпомагането на английските и пруските артилерии, изтръблението, разгромът на фронта, разгромът на фланговете и вливането в боя на императорската гвардия в самия разгар на чудовищния погром. Уверена, че отива на смърт, гвардията извика. Да живее императорът! Историята не познава повълнуваща минута от този изблик на възторжени приветствия пред прага на смъртта. Небето беше начумерено целия ден. Изведнъж, точно в този миг, 8 часа вечерта, облаците на хоризонта се разкъсаха и през брестовете край Нивелския път се плъзнаха зловещите червени от блясъци на залезващото слънце. Той изгряваше при Аустерлиц. За тази трагична развръзка начало на всеки батальон от гвардията за стана генерал. Фриан, Мишел, Роге, Арле, Мале поред юморвам бяха на поста си. Когато сред дима на боя се полевиха високите гугли с широки кокарди с изображението на Наполеоновия орел на гвардейските гранадири, строени в симетрични редици, спокойни, величествени, врагът изпита уважение към Франция. Като че ли 20 богини на победата на хлуха на бойното поле с разперени криле и победителите, почувствували се внезапно победени, отстъпиха. Но Уелингтън извика, на крак, гвардейци и точна стрелба. Червеният полк на английските гвардейци, залегнал зад живия плед, си справи, залп от къртечна дубчи трицветното знаме, развяващо се край нашите урли, всички се втурнаха и върховната сечна стана. Императорската гвардия усети как в мрака около нея френската войска се разколебава, обхваната от неудържимия порив за остъпление, чу предателския вик, да се спасява кой както може. Последвал нейният възтуржен възглас, да живее импературът. И докато зад нея отекваше трупотът на бягащите, тя продължи да напредва, обсипвана с мълния носни снаряди, губеща с всяка крачка все повече и повече войни. Никой обаче не се поколеба, нито се оплаши. Еднакво героични и простият войник и генералът. До един отидоха на явна смърт. Ней, изпаднал в изтъпление, величав своята готовност да приеме смъртта, се излагаше на най-опасните места в бурната битка. Пети поред кон падна убит под него. Плувнал в пот, спламнал взор и разпенен уста, с разкопчен мундир и наполовина отнесене е полет от сабята на английски квордц-кавалерист, с продупчен от вражи куршум орден на Големия орел, цял в кърви. Искален, внушителен, с чупена сабя в ръка, той призоваваше. Елате да видите как умира на бойното поле един френски маршал. Но на празно. Той не умря. Не можеше да се побере в кожата си от възмущение. Ами ти? Нима не искаш да те убият? Питаше той друе Дърлон. И сред урадейния огън, смазващ тази шепа мъже, той възкликна. Няма ли най сетне нещо да ме улучи? О, какво не бих дал всички тия английски снаряди да се пръснат в корема ми? Нещастнико, съдено ти бе да умреш от френски куршум. Едно. Едно маршал Ней бе осъден на смърт след заточаването на Наполеон от камарата на френските перове. Б. 13 тринадесети, катастрофата, главоломното отстъпление в тила на гвардията беше зловещо. Армията се огъна внезапно от всички страни наведнъж, от Камугумон, Лайсент, Паплот, Плансноа. Викът «измяна» беше последван от възгласа, да се спасява кой както може. Разпръсващата се армия извиква представата за размразяването на ледовете. Всичко се огъва, напуква, разцепва, пращи, плува, пада, сблъсква се, бърза, устремява се бурно. Невиждано разпадане. Ней се метна на нечи кон, без шапка, без връзка, без сабя, застана напреко на шосето за Брюксел, препречвайки едновременно пътя и на англичани, и на французи. Той се опитва да задържи армията, зовея, Обсипва е с ругътни, вкопчва се в отстъпващите. Но не може да насмогне. Войниците се дърпат от него и викат, да живее маршалней. Два полка на дюрют с новът на предназът като зашеметени, подхвърлени като топки между събите на уланите и стрелбата на бригадите на Кемпт, Бест, Пек и Рейланд. Най-гибълната схватка е отстъплението. Другарите се убиват един друг, за да могат да избягат, ескадроните и батальоните се сблъскват едни-други и се разпръсват по бойното поле като пяна над морски вълни. Този поток повлича Лубао на единия край, а Рей на другия. Наполеон напразно издига преградни стени с останалите гвардейци. Напразно жертвува личните си скадрони в един последен напън. Ки отстъпва пред Вивиан, Келерман, пред Венделир, Лубао, пред Бюлов, Моран. Пред Пирх, Домелни субервик, пред принц Вилхелм Пруски. Гио, който застава начало на личните императорски скадрони, пада, стъпкан от английските драгуни. Наполеон препуска край бегалците, оговаря ги, настоява, заплашва, омолява. Всички тия уста, които сутринта бяха викали да живее императорът, сега са се разинали безмълвно срещу него. Същност те едва ли го познават. Току-що пристигналата пруска кавалерия се нахвърля, понася се шеметно, сече, реже, намушква, убива, изтребва. В пряговете се люшват назад, оръдията побягват конярите, разпрягат товарите и яхват конете, за да си сплъзнат, прекатурени фургони препречват пътя и дават повод за нова сеч. Хората се повалят едни други, премазват се, тъпчат безразборно живи и мъртви. Ръцете се движат безвясно. Обърканото множество пъпли по пътища, пътеки, мостове, равнини, хълмове, долини, горички, всичко е задръстено от обърнатите в бягство 40 000 мъже, вопли, отчаяние, захвърлени в ръща пушки и раници, проправяне на път са сабя в ръка, няма вече другари, няма офицери, няма генерали, а само неподдаващ се на описание ужас. Цитен се, е на воля Франция, лъвовете са се превърнали в зайци. Такава страшна гледка представляваше това бягство. В Женъп френските войски направиха опит да се спрът, да образуват фронт, да дадат отпор на врага. Лобал събра към 300 души. Преградиха входа към селото. Но при първия залп на пруската артилерия всичко живо удари отново на бяг и Лобал беше пленен. И днес личи отпечатъкът на този залп върху стената на старата тухлена сграда в дясно от пътя, на няколко минути от Женъп. Просаците се втурнаха в Женап, несъмнено ожесточени от лесната победа. Преследването взе чудовищни размери. Блюхер заповяда французите да бъдат избити до човек. Роге Пръв беше дал този печален пример, като беше заплашил със смърт всеки френски гранадир, който му доведе жив пруски пленник. Блюхер надмина Роге. Генералът на младите гвардейци Дюем, притиснат до една страноприемница в Женап, предаде събията си на един хосар на смърта който по есабията и с нея обипленника. Победата завърши, склане на победените. Да накажем, защото въплатяваме историята. Старият блюхер с безчестие името си. Тази жестокост беше върхът на бедствието. Отчияната отстъпваща армия мина през Женап, мина през Катърбра, мина през Госли, през Фарни Шарлю пресече Тюен и се спря едва на границата. Ови! Кой бягаше така поголовно? Великата армия. Без причини ли бяха това изтъпление, този ужас, това разпадане на най-възхитителната, на най-величавата храброст? Не. Сянката на една страшна десница се простира над Ватърло. Този ден принадлежеше на съдбата. Свръхчовешка сила го предопредели. Затова главите се наведоха ужасени. За това самоотвържените бойци сложиха оръжие. Победителите на Европа паднаха сразени, без да могат да предприемат или да кажат нещо, усещайки нечие страшно присъствие в мрака. Хакъра Тинфитес едно в този ден се измени бъдещето на цялото човечество. Ватърло е уста, около която се завъртва 19-тият век. Необходимо беше да изчезне един велик човек, за да настъпи едно велико столетие. С това се беше нагърбил някой, комуто никой не може да противостои. Паниката на героите е обяснима. Не само облак за боли битката при Ватърло, прекусия метор, над нея мина Бог. Поздрач, в една нива край женаб, Бернари Бъртран уловиха за полите на редингота му омисления злокобен призрак с блуждащ поглед, който, повлечен до тук от потока на отстъпващите. Беше слязал от коня си и уловил подмишница издата му, крачеше сам назад към Ватърло. Този човек беше наполеон, опитващ се все още да върви напред, велича в сумнамбул, воден от рухналия си блян. Едно така и е било угодно на провидението. Лад. Б. П. 14. Последното каре. Няколко карета от императорската гвардия, неподвижни сред бурния поток на отстъпващите, подобни на канари сред водовъртеж, удържаха чак до нощта. И когато нощта се спусна ведно със смъртта, те дочакаха непоколебими двойния мрак и се оставиха да бъдат погълнати от него. Всеки пълк, откъснато от другите, без никаква връзка с разбитата от вред армия, умираше по-отделно. За да извършат този последен подвиг, те бяха заели позиция, едни на височините при Русъм, други в равнината на Мусенжан. Там, изоставени, сами, победени, сурови, мрачни, тези карете изживяваха жестока агония. В тях умираха Юлем, Ваграм, Йена, Фридланд едно. Към 9 часа вечерта, когато се здрачи, в подножието на платото Монсенжан беше останало само едно каре. То се съпротивляваше в трагичния дол, в подножието на склона, по който се бяха искачили кирасирите и който сега беше залян от английските войски. Сражаваше се под съсредоточения огън на победната вража артилерия, под град от снаряди. Неизвестен офицер на име Камброн го командуваше. При всеки залп карето се смаляваше, но продължаваше да се бори. Той отвръщаше на урадейния огън с пушечна стрелба, скъсявайки всеки миг четирите си страни. Бегалците, спирайки се с Егистогис, за да си поемат дъх, слушаха мрачната покотевица в далечината, която постепенно заглъхваше в тъмнината. Когато от целия легион останаха само шепа мъже, когато знамето им се превърна в дрипа, когато пушките им Изстреляли всички патрони, се превърнаха в тояги. Когато грамадата мъртъвци се извиси по голяма от скупчените живи, победителите бяха обхванати от свещено ужас пред величието на тези самообрекли се на смърт бойци и английската артилерия млъкна. За да си поеме дъх. Сякаш искаше да им даде малко отдих. Френските бойци виждаха около себе си кръжащи призраци, силуети на конници, черни профили на уръдия и белезникаво небе в рамка от дула и колела чудовищната мъртвашка глава, която винаги се привижда на героите през дима на битката, се приближаваше в перила поглед в тях. Те чуха в здрачната мъгла как отново зареждат урадията. Запалените фитили сключиха кръг над главите им като тигърски очи, пълначите на английските батареи се доближиха до урадията и в този миг. Забавейки смъртоносната минута, надвиснала над тези мъже, един английски генерал, колвил според едни, Емидланд според други, им извика дълбоко покъртен. Храбри французи, предайте се. Камброн отвърна. Емерди. Две. Едно. Победни сражения на Наполеон. Б. Пъръ. Две разпространена и изразителна френска псувня. Ф. Р. Б. Пър. Петнадесети. Камброн. От уважение към френския читател най-хубавата дума, която може би е произнесъл някога французин, не трябва да се увековечава. Забранено е да се описват възвишени постъпки в историята. На наша риски отговорност ние престъпваме тази забрана. И така, между всички тия изполини имаше един титан – Камброн. Да кажеш тази дума и после да умреш. Има ли нещо повеличаво от това? Защото желанието да умреш е равносилно на смърт и ако този човек живее още, макар и убит от огън, това не е по негова вина. На в бягство бяхство Наполеон спечели битката при Ватърло, на Уелингтън, отстъпващ в 4 часа и отчаян в 5, Неблюхер, който изобщо не влезе в истински бой. Към Брон спечели битката при Ватърло. Не е ли равносилно на победа да сразиш с подобна дума грамотевицата, която те убива? Да дадеш този отговор на катастрофата, да хвърлиш тази дума в лицето на съдбата, да сложиш този пиедестал на бъдещия лъв? Да противопоставиш този възмутен възклик на дъжда от предишната нощ. На предателската стена на Огомон, на вдлъбнатия път зоен, на закъснението на Груши, на своевременното пристигане на Блюхер, да проявиш хумор в самия гроб, да останеш прав, макар че си повален. Да удавиш в две срички европейската коалиция, да направиш непристойната дума, свещена, вплики в нея блясъка на Франция. Да приключиш безучливо Ватърло карнавал, да допълниш леонит с рабле. Да предадеш цялата тази победа с една възвишена дума, която не е прието да се произнася, да загубиш почва под краката си, но да стъпиш здраво в историята. Да намериш сили след подобно клане пръв и да покажеш чувство за комичното, това е действително неимоверно. Все едно да оскърбиш мълнията. Този жест достига величието на Есхил. Произнасенето на тази дума извиква представа за разрушени кости. Градният кош на Камброн е изпращал под напора на презрението. Преливащата агония избликва. И така, кой победи? Уелингтън. Без Блюхер той беше загубен. Тогава Блюхер? Не. Ако Уелингтън не беше започнал, Блюхер нямаше да може да довърши. Само Камброн, който случайно се мярва в последния час, незнайният войн, нищожната пионка на войната, си дава сметка че цялата тази сеч почива на измама, двойно по-пократителна, защото е довела до катастрофа. И в мига, когато му иде да се пръсна от ужесточение, му предлагат тази жалко отеха живота. Как да не излезе от кожата си? Срещу него са всички европейски крале, успелите в боя генерали, юпитеровци грамовершци със своите 100 000 победоносни войни и още цял милион за тие 100 000 съзиналите се урадия са запалени фитили. Импературската гвардия – Цялата велика френска армия лежат в нозете им, Наполеон е сразен миг преди това, останал е единствен към брон. Останал е само този нищожен земен червей, за да възруптае. И той ще възруптае. Търси само подходящата дума, както воинът търси Сабя. Остата му се налива с гневна пяна и тази пяна е подходящата дума. Пред невероятно голямата и същевременно посредствена победа, пред тази победа без победители... Отчаяният воин се изправя. Той чувствува на плещите си чудовищната и кратко тежест, но същевременно си дава сметка, че тя е ништожна. И не само плюе на нея. Смазан от гнета на численото превъзходство, на грубата материална сила, той намира отдушник за душата си в думата Емерди. Ние я повтаряме. Да кажеш такава дума, да проявиш такова мъжество, да намериш такъв отдушник, това именно значи да си победител. В този съдбоносен миг духът на великите дни говори и в неизвестния войн. Камброн намери думата, която подхожда на ватърло, както Роже Дюлил, осенен от неземно вдъхновение, се чини Марсилезата. Една светкавица от божествения ураган достига до тия мъже и прониква в тях, те изтръпват и единият запява свещен химн, другият надава възмутен вик. Този изблик на титаническо презрение на Камброн е насочен не само срещу Европа от името на империята, това би било много слабо. Той е насочен срещу миналото от името на революцията. В глас на Камброн отеква и оживява духът на изполините от близкото минало. Чрез него сякаш говори Дантон или яростно се закамва Клебер. В отговор на този вопъл на Камброн гласът на англичанин изкомандува. Огън! Батариите блеснаха, хълмът се разтресе. всички медни дула изригнаха последния злокобен залп, кълба гъст дим, посребрен от изгряващата луна. Запъпли над дола и когато се разнесе. В него не беше останало вече нищо. Шепата на устрашими войни бяха унищожени. Императорската гвардия беше мъртва. Четирите стени на живия ред лежаха повалени, само тук тъме, сред труповете се забелязваха леки гърчения. Така издъхнаха на Монсенжан върху пропитата от дъжди и кръв земя френските легиони, повелики и от Те паднаха сред почернелите жита там, където сега в 4 часа сутринта минава подсвирквайки с уста и шибайки весело кончето си, Нивелският пощален Жозеф. 16. Коат либразин бразиндучи? 1. Битката при Ватърло си остава загадка. Тя е еднакво непонятна както за тия, които спечелиха, така и за този, който е загуби. Наполеона обяснява с паниката. Две, Блюхер вижда в нея само урадеен да огън. Уелингтън е в пълно неведение. Прегледайте докладите. Сведенията са неясни, обяснителните бележки объркани. Едни се запъват, други сричат. Жомини разделя битката при Ватърло на четири етапа. Муфлинг я разчленява на три фази. Шаръс, макар че в известно отношение ние не споделяме преценката му, единствено е схванал с надменния си поглед най-същественото, разгромяването на човешкия гений. Стъпил в двобой с провидението. Всички други историци са като чели заслепени и търсят пипнешком мистината. Безспорно светкавичен ден, ден на е гибъл за военната монархия, която повлече прирухването си, за голямо смайване на кралете, всички кралства. Ден на крушение на силата, на поражение на войната. Участието на хората е без всякакво значение в това събитие, предопределено от вишена обходимост. Ако отнемем Ватерло от Уелингтън и Блюхер, ще отнемем ли нещо от Англия и Германия? Не. Съдбата на прославена Англия и на величествена Германия не е поставена на карта при Ватърло. Благодарение на небето народите са велики независимо от смъртоносните подвизи на събията. Нито Германия, нито Англия, нито Франция могат да се поберат в една ножница. В епохата, когато Ватърло е само звън на Съби, Германия притежава Дьоте, който стои над Блюхер, а Англия – Байрон, който стои над Уелингтън. Нашият век се характеризира с пишния изгръв на идеи и Англия и Германия имат голям дял в блясъка на тази зора. Те се възвисяват благодарение на идеите си. Тяхно вродено свойство е да предизвикват повишение на равнището на цивилизацията, то не зависи от случая, а проистича от самата им същност. Техният възход в 19 век не се дължи на ватърло. Само варварските народи израстват внезапно след няколя победа. Временно щеславие на придошли след буря потоци. Цивилизованите народи, особено в нашата епоха, не дължат разцвета или опадъка си на добрата или лоша слука на един пълководец. Тяхното самостоятелно значение в човешкия род е резултат на нещо по-съществено, отколкото една обикновена битка. За щастие тяхната чест, тяхното достоинство, тяхната просветеност, техният гений не са номера на билети, които героите и завоевателите, на обикновени играчи, могат да проиграят в на сраженията. Често битката е загубена, но за това пък е спечелен напредък. По-малко слава, но повече свобода. Барабаните млъкват, но заговорва разумът. Това е игра, на който губи, печели. Нека разгледаме, впрочем, хладнокръвно ватърло от двете гледища. Да отдадем на случая това, което се дължи на случая, и на Бога това, което е дял на Божията воля. Какво представлява Ватерло? Победа? Не, квинта при покер. Квинта, спечелена от Европа и заплатена от Франция. Не си заслужаваше всъщност да се издига лъв на това място. Ватърло е между другото най необикновената среща, която историята познава. Наполеон и Уелингтън. Не врагове, а антиподи. Никога бог, който обича антитезите, не е създавал по поразителен контраст и не е изправил по изненадващо двама души един срещу друг. От едната страна – точност, предвидливост, строк ред, благоразумие, осигурено отстъпление, грижливо пазени резерви, опорито хладнокръвие, невъзмутима методичност, стратегия, използуваща сполучливо терена. Тактика на съгласуване действията на батальоните – сеч по всички правила на изкуството, волюване с часовник в ръка – Никакво разчитане на случайността, изпитано, класическо мъжество, съвършена безпогрешност, От другата – интуиция, откровение, оригиналност във военното изкуство, свръхъстествен усъд, огнен взор, проницателен като поглед на орел и поразяващ като мълния, невероятна военна дарба. Съчетана с надменна наудържимост, тайнствени пориви на много сложна натура, съюз с съдбата, с реката, равнината, рида и гората. Събрани на едно и принудени да се покоряват, деспотичност, стигаща до тъм, че дори бойното поле и кратко се подчинява, вяраща сливата звезда, която допълва тънкото владеене на стратегията, като насочва и същевременно обърква. Уелингтън беше барем три на войната, а Наполеон – Микеланджело. И този път геният беше победен от пресметливостта. И двамата очакваха нечие идване. Точният изчислител победи. Наполеон очакваше груши. Той не дойде. Уелингтън очакваше блюхър. Той пристигна. Уелингтън е класическата война, която се отмъщава за наотдавнашния провал. Бонапарт зората на военната си мощ бе срещнал тази война в Италия и гордо я бе сразил. Тогава старата кокомявка побягна пред младия ястреб. Някогашната тактика беше не само разбита, но и скандализирана. Кой беше този 26-годишен курсиканец, какво представляваше този блестящ невежа, срещу когото се беше опълчило всичко живо, който нямаше нищо, нито провизии, нито боеприпаси, нито урадия, нито обувки, нито дори армия и който, застанал шепа мъже срещу многочислени пълчища, се вторваше срещу обединена Европа и по необясним начин печелеше победа след победа при най-невъзможно условия? Откъде беше изникнал този светкавично бърз безумец? който почти без да си поеме дъх, седни и същи карти в ръка, превръщаше на прах и пепел една след друга петте армии на германски император. Повалийки Баолио след Алвинци, Дюрмсер след Баолио, Емалас след Дюрмсер, Мак след Емалас. Отде се бе взел този новак във войната, дързък като небесно светило, военната академия го отричаше, като същевременно отстъпваше пред него. Там беше източникът на неокрутимата ненавист на стария цезаризъм срещу новия, на дисциплинираната Савия срещу огнения меч, на шахматната дъска срещу гения. Но 18 юни 1815 г. последната дума се падна на тази ненавист и тя вписа под лоди Емонтабелло, Емонтеноте, Мантуа, Емаренго и Арколе името Ватерло. Тържество на посредствеността, което радва превъзхождащите числено. Съдбата допусна тази лоша шега. При залеза си Наполеон срещна на ново Вюрмсер под младен. Защото действително само белите коси отличаваха Вюрмсер от Уелингтън. Ватерло е първостепенно сражение, спечелено от второстепенен пълководец. Ако в битката при Ватърло има нещо, достойно за възхищение, безспорно то е английската твърдост, английската решителност, английското хладнокръвие. Нека не ни се сърди Англия, но най-прекрасното нещо в тази битка беше самата тя. Не пълководецът, а армията и кратко. Уелингтън, невероятно непризнателен, Заявява в едно свое писмо до Лорд Батърст, че армията, която е водила сражението на 18 юли 1815 година, била отвратителна. Какво ли мисли за тия негови думи зловещата грамада човешки кости, погребана под браздите на Ватърло? Англия прояви премного скромност спрямо Уелингтън. Като възвеличава прекомерно Уелингтън, тя смалява себе си. Уелингтън е най-обикновен герой, както всеки друг. Сивите шотландци, конните гвардейци, полковете на Емейдланд и Мичъл, пехотата на Пеки Кемпт, кавалерията на Понсомби и Самърсет, планинците, свирещи на Гайда под Къртеча, батальоните на Рейланд. Току-що излюпени новобранци, които едва бяха научили да държат оръжието в ръка и удържаха позицията срещу изпечените юначеги от Теслингери Риволи. ето кой е велик. Уелингтън беше упорит, това беше главната му заслуга и ние не му оспорваме но и най-незначителният негов пехотинец или кавалерист прояви не по-малко упоритост от него. Железните войници струваха не по-малко от железния херцог. Колкото до нас, ние отдаваме възхвала на английския войн, на английската армия, на английския народ. Ако някой е достоен за трофей, това е цяла Англия. По щеше да бъде, ако върху колоната в памет на Ватърло, вместо статуята на един само човек, се възвисяваше в облаците статуята на цял един народ, но Велика Англия ще се разгневи от тези наши думи. Тя все още пази, дори след своята 1688 и нашата 1789 година, феодалните си иллюзии. Тя все още вярва в иерархията и наследствеността. Този не надминат по мощ и слава народ цени себе си като нация, а не като народ. Като народ той се покорява драговолно и признава лорда за господар. Като работник безропотно понася презрението. Като войник безропотно понася физическото наказание. Нека си спомним, че в битката при Инкерман един сержант, който спасил, както разправят, цялата армия, не било поменат от лорд Реглан. Защото английската военна иерархия не позволява да се споменават докладите имена на герои без офицерски чин. На изумителното от рода на битката при Ватърло е невероятно ловката намесена случайността. Дъжд през нощта, стена при Огумон, вдлъбнат път за Оен, груши, глух за урадейните гърмежи, вероломен водач на Наполеон, добросъвестен водач на Бюлов. Цялото това страхотно бедствие беше проведено с удивителна целенасоченост. Общо взето, трябва да изтъкнем, че при Ватърло прообладаваше клането, а не боят. От всички сражения с линейна тактика Ватерло се отличава с най-къс фронт в сравнение с броя на бойците. Фронтът на Наполеон беше разположен на 3 четвърти левга, а на Уелингтън на половин левга. 72 000 войни от едната и от другата страна. Тази именно сгъстеност обяснява клането. От направените изчисления беше установено следното съотношение. Загуба на хора при остерлиц французи, 14 на 100. Руси 30 на 100, австрийци 44 на 100. При Москварека французи 37 на 100, руси 44. При Бауцен французи 13 на 100, руси и просаци 14. При Ватерло французи 56 на 100, съюзниците 31 на 100. Общо за Ватерло 41 на 100. 144 000 бойци. 60 хиляди убити. Днес полето на Ватерло прилича на кояде друга равнина и от него лъха спокойствието, присъщо на земята, тази равнодушна носителка на човешкия род. Ноща му обаче той излъчва призрачен здрач и ако някой пътник броди по него, ако се вгледа и услуша, ако се спомени подобно на Вергилии през луковната равнина край Филипи 4, пред него ще оживее паметното бедствие. Ще оживее страшният 18 юни. Изкуствената могила-паметник ще избледнае пред очите му, очертанията на лъв ще се разсеят, бойното поле ще придобие истинския си изглед. Редиците на пехотата се люшкат в равнината, конници в бесен галуп се носят на хоризонта. Мечтателят вижда изтръпнал блесналите съби, изкрещите щикове, плъмтящите бомби. Чудовишното кръстосване на урадейните зълпове. Той чува, подобно на гробовен стон, неясния ропот на призрачната битка. Сенките са гранадирите, проблясващите светлинки, кирасирите. Този скелет тук е Наполеон, а онзи – уелингтън. Отдавна вече никой от тях не съществува, но те все още налитат един на други се сражават, и доловете още се обагрят в кръв, и дърветата тръпнат. И изтъплението се въззема чак до облаците, и гибълните възвишения мусенжан, Огумон, Фришмон, Паплот, Плънсно проблясват смътно в тъмата. Овенчани срояци взаимно изтребващи се призраци. Едно колко тежи вождат лад. Б. Пъра. Две. Една завършена битка, един завършен ден, поправяне на допуснатите грешки, осигуряване на най-големи успехи през следващия ден, всичко бе провалено от един миг на панически страх. Наполеон. Записки, диктувани на остро света Елена. Б. Три. Автор на ръководство по счетоводство, създател на практическата аритметика. Б. Пъра. Четирият древен град край Егейско море, основан от Филип Македонски, където Бруд и Каси са били разбити от Антони и Октавиан. Б. Пъра. 17. Трябва ли да оправдаем Ватерло? Съществува напълно заслужаваща уважение либерална школа, която съвсем не отрича Ватърло. Ние не спадаме към нея. За нас Ватърло е само изумителната рождена дата на свободата. Изненадващо е безспорно, че такава урлица се е излюпила от подобно яйце. Според преобладаващото гледище Ватърло е по замисъл победа на контрреволюцията. Европа срещу Франция, Петербург, Виена и Берлин срещу Париж, Статукво против Дръзкия почин, Штурмуване на 14 юли 1789 г. 1 чрез 20 март 1815 г. 2 Боен зов на монархиите срещу неукротима метежна Франция Европа бленуваше да огаси най-сетне народа вулкан, бълващ лава вече цели 26 години. Солидарност на династиите Брауншвайк, Насао, Романовци, Хохенцолерни, Хабсбурги с Бурбоните. Свещеното право препускаше, яхнало Ватерло. Вярно е, че за голямо съжаление на победителите Ватерло породи против волята им конституционен порядък. Френската империя беше деспотична и като естествена реакция кралската власт трябваше непременно да бъде либерална. Защото революцията не може да бъде победена истински, неизбежна и предопределена от провидението, тя възниква постоянно, преди Ватърлов лицето на Бонапарт, който прекатурва старите тронове, след Ватърлов лицето на Людовик Осъмнерести, който издава хартата и кратко се подчинява. Бонапарт поставя един пощальон на неаполския трон и един сержант на шведския, служейки си с неравенството, за да докаже равенството. Людовик 18 приподписва в Сентуен декларацията за правата на човека. Искате ли да си дадете ясна сметка какво представлява революцията? Наречете я прогрес. Искате ли да си дадете ясна сметка какво представлява прогресът? Наречете го отрешен ден. Утрешният ден гради непоколебимо своето дело, той го гради още днес и винаги постига своята цел, макар и по неочакван начин. Той използва Уелингтън, за да превърне до вчерашния войник Фуа 3 Фуратор. Фоа е повален при Огумон, за да се изправи на трибуната. Така действува прогресът. Няма негодно сечиво за този труженик. Той приспособява за своето божествено дело, без ни най-малко да се обърка. И човека, прекрачи Алпите, и залитащия добродушен старик. Той използва еднакви болни от Подагра и завоевателя. Завоевателя вън от а болни от Подагра вътре в нея. Преостановявайки рязко събарянето на европейските тронове с меч в ръка, Ватерлу има само една последица че делото на революцията продължи по друг път. Мечовете изиграха ролята си дойде ред на и мислителите. Ватерлу пожела да спре победния ход на 19 век. Но той мина по него и продължи своя път. Свободата възтържествува над тази трагична победа. Едно е безспорно. Контрареволюцията тържествуваше при Ватерло, тя се усмихваше на Уелингтън, предлагаше му маршалските жезли на цяла Европа, включително и маршалския жезъл на Франция, както твърдяха някои. Търкаляше радостно количките с пръст, размесена с човешки кости, за да издигне пирамидата на лъва. Вписа победоносно на пьедестала му паметната дата 18 юни 1815 година. Поощряваше Блюхер в клането на отстъпващите, навеждаше се хищно над Франция от платото Жан като над Плячка. Контрареволюцията шепнеше позорната дума – разпокъсване. Но когато стигна в Париж, тя видя отблизо кратера, почувствува палещата пепел под нозете си и се упомни. Задоволи се с недомлъвките на хартата. Нека видим във Атърло само това, което действително се крие в него. Свободата съвсем не беше предвидена. Контрареволюцията, без да иска, се оказа либерална, също както, благодарение на аналогично явление, Наполеон, без да иска, стана революционер. Но 18 юни 1815 г. този Робеспиер, въседнал кон, беше свален от седлото. Едно превземането на Бастилията – национален празник на Франция. Б. Пър. Две. Влизането на Наполеон в Париж след завръщането му от остров Елба. Б. П. Три. Генерал от Наполеоновата армия, ранен при Огомон, член на камарата на депутатите по време на реставрацията и виден оратор, водач на либералната опозиция. Б. Пър. 18-ти. Засилване властта на свещеното право. Край на диктатурата. Една европейска система рухна напълно. Империята... Сгромоляса в мрак, подобен на мрака, който придружаваше агонията на римското владичество. Има възможност да се изплува от бездната, както това е станало по време на варварските нашествия. Само, че варварското нашествие през 1815 година, чието малко име е контрреволюция, имаше тесни гърди, бързо се задъха и се спря. Трябва да признаем, че империята беше оплакана, и то оплакана от очи на мъже-герой. Ако славата е въплътена в превърнатия скиптър меч, империята беше самата слава. Тя беше разпръснала по земята цялата светлина, на която е способна тиранията, мрачна светлина или, нека кажем по-скоро, тъмна светлина. Сравнена с истинската дневна светлина, тя е нощ. Но когато тази нощ изчезна, като че ли настъпи затъмнение, Людовик 18 се върна в Париж. Народните танци на 8 юли изличиха от паметта възторга от 20 март. Курсиканецът стана антитеза на Беарнеца, едно. Над купола на тюйлери се развя бяло знаме. Изгнаниците завзеха властта. Масата от хартуалски чъм 2 беше поставена пред извезаното слили и кресло на Людовик 14. Припомняха от давнашните битки при Бълвини а 3. Запретилия Остерлиц в древността Олтарът и тронът се побратимиха тържествено. Над Франция и над целия континент се установи една от най-носпорваните форми на обществено благоденствие през XIX век. Европа се накичи с бялата кокарда. Трестайон 4 се покри със слава. Девизът, нам плавая симпар пет пак, се поляви на фасадата на казармата на Кедорса сред каменни лъчи, изобразяващи слънце. Там, дето по се помещаваше императорската гвардия. Сега бяха настанени кралски москетари. Триумфалната арка на площадка Русал, отрупана с нежелани победи, се чувствуваше наловко сред всички тия нововъведения, леко засрамена може би от емаренго и арколе, и излеза от затрудненото си положение посредством една статуя на анголемския херцог. Гробището Мадлен, сетрахотният общ гроб от 93-та година, се покри с мрамор и аспис защото в неговата пръст бяха размесени тленните останки на Людовик 16 и на Мария В Фрова в Венсенската гора изникна надгробна колона с пресечен връх, напомняща, че Херцог Денгием беше разстрелян в същия месец, когато беше коронясан Наполеон. Папа Пи VII, който го беше помазал малко след смъртта на херцуга, благослови падането на императора също така невъзмутимо, както беше благословил въшествието му. В Шонбрун живееше крехка сянка на 4 годишна възраст и ако някоя назовеше италиански крал, биваше обвинен в държавна измяна. Всички крале заеха отново троновете си, властелинат на Европа беше затворен в клетка, старият строй беше заменен с друг. Светлините и сенките на земята смениха местата си и всичко това стана само защото в един летен следобед някакво воловарче беше казало на просака в гората. Минете от тук, а не от там. 1815 година напомня злокобен Април Старата нездрава и отровна действителност се покри привидно с пролетна премяна. Лъжата встъпи в брак с 1789 година, свещеното право се прикри за една харта, заблужденията взеха конституционен облик, предразсъдъците, суеверията и задните мисли се лакираха с либерализъм, разчитайки дълбоко в себе си на член 14. Змиите смениха само кожата си. Човешката личност беше едновременно възвеличена и принизена от Наполеон. По време на това величествено господство на материята идеалът получи странното название идеология. Голямо неблагоразумие от страна на този велик човек да подхвърли на гавра бъдещето. А междувременно народите, пушечно месо, влюбено в своя изтребител, го търсеха с очи. Къде е той? Какво прави? Наполеон умря, каза някакъв минувач на един инвалид от Емаренго и Ватърло. Той да умре. Извика ветеранът. Лошо го познавате. Народното въображение превръщаше в божество сразения герой. След Ватърло фонът на Европа потъмня. Дълго след изчезването на Наполеон се чувствуваше голяма празнота. Кралете заеха празното място. Стара Европа се възползва от това, за да извърши някои преобразувания. Възникна свещеният съюз, прекрасен съюз 6, както беше предрекло съдбоносното ватерло. Пред лицето на тази стара, преобразувана Европа се оформи обликът на нова Франция. Бъдещето, осмяно от императора, встъпи в правата си. То носеше началото си една звезда свободата. Пламенните очи на младите поколения се обърнаха към него. Странно явление. Духовете се влюбиха едновременно и в бъдещето, свободата и в миналото, Наполеон. Победеният израсна чрез поражението. Поваленият Бонапарт изглеждаше по-висок от гордо изправения Наполеон. Победителите се оплашиха. Англия го охраняваше чрез Хътсън Лоу 7, Франция го дебнеше чрез Моншонио 8. Неговите бездейно с кръстени ръце станаха постоянна грижа на троновете. Александър го кръсти. Безсъницата ми. Този ужас се дължеше на революционната искра, която той носеше в себе си. Това именно обяснява и оправдава бунапартисткия либерализъм. Призракът на заточеника будеше трепет в Стария свят. Кралете царуваха неспокойно, докато на хоризонта им се привиждаше скалата на света Елена. Докато Наполеон чезнеше в Лунгу от 60 хиляди войни, паднали на бойното поле при Ватърло, гниеха спокойно в земята и част от техния покой се предаде и на света. Винският конгрес създаде в тази атмосфера договорите от 1815 г. а Европа нарече тази епоха реставрация. Ето същността на Ватърло. Но какво е неговото значение в сравнение с вечността? Целият този вихър, буреносният облак, войната и последвалият мир, целият този мрак не замъгли нито за миг светлината на огромното око което не прави разлика между Лисната въшка, подскачаща от стръпче на стръпче в тревата, и Орела, прелитаща от камбанария на камбанария в кулите на Парижката света Богородица. Едно Анри четвърти, родом от областта Берн, в долните Пиренеи. Б. П. Две хартуал, замък в Англия, където е живял Людовик 18-ти по време на изгнаничеството си. Б. П. Три минали победи на старата монархия. Б. Пър. Четири главатар на монархическите банди по време на Белия терор през 1815 г. Б. Пър. Пет превъзхождащо останалите. Лат. Б. Пър. Шест игра на думи. Сент Ленсиф Свещен -сиус, и Белленси Ленсиф Прекрасен -сиус, Име на Чифлик Приватерло Бел Алианс. Б. Пър. Седем губернатор на остро света Елена. Б. Пър. 8. Упълномощен от Франция да надзирава Наполеон на остров Света Елена. Б. Пър. 19. Бойното поле нощем. Нека се върнем. Нашият разказ изисква това на съдбоносното бойно поле. Но 18 юни 1815 г. имаше пълнолуние. Лунната светлина подпомогна Блюхер в жестокото преследване на бегалците, издаде следите им. Предостави злополучната отстъпваща армия на пруската кавалерия и допринесе за заклането. Понякога нощта е трагична съучастница на бедствията. След последния ураден залп равнината на Монсенжан опустя. Англичаните заеха френския лагер. Нощуването в лагера на победения е обичайното ознаменуване на победата. Те разположиха бивака си от ватросум. Просаците, увлечени в преследването, отидоха по-нататък. Уилингтън отседна в сълцето Ватърло, за да напише доклада си до Лорд Батърст. Безспорно латинското «Сик вас нам въобис» едно много подхожда на това селце. Ватърло остана вън от битката, на половин левга от полето на действие. Обстрелваха Монсен Жан, Огомон беше опожарен, Паплот, Изгорен, Плансно също, Лайсент бе превзета штурм, Белалиан стана свидетел на прегръдката на двамата победители. А вече едва си спомняме тия имена. Докато Ватърло, макар че остана на страна от битката, отнесе всички лаври. Ние не сме поклонници на войната и когато се представи случай, и кратко казваме истината в очите. Войната притежава някаква чудовищна красота, ние ни и кратко отричаме, но трябва да признаем, че в нея има и много уродливост. Една от най-невероятните прояви на тази уродливост е незабавното ограбване на мъртъвците след победата. Зората след битката изгрява винаги над голи трупове. Кой извършва това? Кой осквернява по този начин блестящия успех? Чия мерска ръка се прокрадва в джоба на победата? Кои са тези мошеници, които вършат тъмното си дело зад гърба на славата? Някой философи, между които и Волтер, твърдят, че това са същите хора, които са изволивали победата. Същите хора, твърдят те и никой друг. Оцелелите ограбват мъртвите. Героят през деня се превръща в вампир през нощта. В края на краищата нямаш ли право да поръсъблячеш този, който собственоръчно си превърнал в труп, колкото до нас, подобно твърдение ни се струва неправдоподобно. Ние смятаме, че е невъзможно една и съща ръка да жена лаври и да събува ботуши на мъртъвци. Едно обаче е безспорно. Обикновено след победителите довтасват кръците. Но нека приемем, че боецът, и особено съвременният боец, няма нищо общо с това. Всяка армия си има опашка и там трябва да дирим виновниците. Хора прилепи, полуразбойници, полуслуги, всевъзможни нощни птици, рожби на мрака, който носи името война, облечени в униформа. Макар че не влизат в бой, мними, болни, опасни хроми, съмнителни лъвкаджии, които основат насам там, понякога жените си, с малки колички и крадат това, което после препродават просеци, които се предлагат за водачи на офицерите, селени от обоза, мародери, не говорим за нашата епоха, но някога по време на поход зад войската се влачеше цялата тази пъплъч, наречена на войнишко арго, тренар 2 Николя армия и никоя нация не е отговорна за тия типове. Някой от тях са говорили италиански, а са вървели след германци, други са говорили френски, а са се влачили подир англичани. Такъв един мързавец, испански мародер, говорещ френски, уби предателски и на самото бойно поле през нощта след победата при Серизол Маркис Дюфервак, който го взел за някого от нашите. Подведен от пикарските му братвежи. Озаконеното мародерство създаваше мародери. Отвратителното правило да се живее за сметка на врага, беше първопричината за тази напаст, която би могла да се премахне само с сурова дисциплина. Има измамни репутации. Не винаги е съвсем ясна причината за особената популярност на някой генерали, не лишени, разбира се, от качества. Войниците обожавали Тюрен, защото той проявявал търпимост към грабежите им. Позволеното зло съставя част от добротата. Тюрен беше толкова добър, че допусна да залеят Соган и кръв Кръвпфалц. Броят на мародерите, които се присланчваха за войските, Зависеше от строгостта на командуващия. След и Марсон се влачеха тренари. След Уелингтън, трябва да му отдадем тази справедливост, вървяха съвсем малко. Но те или иначе, през нощта на 18 срещу 19 юни мъртвите бяха разоблечени. Уелингтън беше суров. Той издаде заповед да се разстреля всеки, който бъде уловен на местопрестъплението. Но крадливостта има дълбоки корени. Мародерите грабеха на единия край на бойното поле, докато на другия ги разстрелваха. Луната лееше зловещата си светлина на травнината. Към полунощ някакъв човек бродеше или по право, край в длъбнатия път за Оен. Той спадаше, както изглеждаше по всичко, именно към породата, за която току-що говорихме. Не беше нито англичанин, нито французин, нито селянин, нито войник, по-скоро вампир, отколкото човек. Привлечен от мириса на умряло, Дошъл да обере Ватърло, защото за него победата се изразяваше в кражба. Връхната му дреха приличаше на шинал. Той беше неспокоен и дързат и се придвижваше напред, озъртайки се час по час назад. Кой беше този човек? По всяка вероятност, нощта знаеше повече неща за него, отколкото денят. Не носеше раница, но очевидно под имаше дълбоки джобове. От време на време се спираше, оглеждаше равнината около себе си. За да види дали някой не го наблюдава, навеждаше се бързашком, отместваше някакъв безмълвен и неподвижен предмет върху земята. После си изправяше и се отдалечаваше предпазливо. По пълзенето, по приведеното му тяло, по бързите, тайнствени движения човек би могъл да го вземе за някои от злите духове, които спохождат нощем развалините и които се наричат в древните нормандски предания – блуждащи духове. Някои нощни птици край блатата заемат понякога подобни пози. Ако някой би се вгледал внимателно в околния здрач, би забелязал на известно разстояние, спрян неподвижно и като че ли прикрит зад грозната сграда на Нивелското шосе. На пресечката на пъти от Монсен Жан за брендалю, нещо като малък фургон на Лавкаджия, покрит отгоре с насмолени тръстикови пръчки, са запретната в него изгладняла кранта, която скубеше копривата през ездата си. Една жена беше седнала върху съндъците и вързопита във фургона. Може би този фургон имаше някаква връзка с мародера. Нощта беше ясна. Нито един облак във висините. Колкото и обагрена с кръв да земята, луната си остава сребристобяла. Небето изявява по този начин на равнодушието си. Вливадите клонките на дърветата, прекършени от къртеча, но все още придържани от кората, се люшкаха тихо от нощния ветрец. Лек полъх, почти дихание, шумолеше в храстите. По тревата пробягваха тръпки, сякаш отлитаха души. В далечината се чуваше смътно основането на патрулите и проверките в английския лагер. Огомон и Лаесент все още горяха, образувайки на запад и на изток две огромни клади, два едри скъпоценни камака, камъка, свързани помежду си като с нанизо от сивицата огньове на английския бивък, разположен в огромен полукръг по хълмовете на хоризонта. Ние описахме вече бедствието на пътя за оен. Сърцето се свива при мисълта от каква смърт бяха загинали толкова храбреци. Да живееш, да виждаш слънцето, да бъдеш в разцвета на силите си, да се радваш на здрави и жизненост, да се смееш бодро, да препускаш към славата, която те очаква ослепително прекрасна. Да чувствуваш в гърдите топтящото си сърце, дробовете си, изпълнени с въздух, волята си, покорна на разума, да говориш, да мислиш, да се надяваш, да обичаш, да имаш майка. Жена, деца, да притежаваш познание и внезапно, преди да си успял да извикаш, за по-малко от минута да се сгромолясаш в бездна, да се плъзнеш, да се преметнеш в нея, да те смажат и ти сам да смазваш други. Да зърнеш житни класове, светя, листа, вейки, да не можеш да се заловиш за нищо, да почувстваш, че събята ти е излишна, че под тебе лежат хора, а над тебе, коне, да се бъхтиш на празно с срушени кости. Притиснат жестоко в мрака. Да усетиш как нечи и крак се забива в окото ти, да захапваш от ярост конски купита, да се задушаваш, да стенеш, да се гърчиш безпомощно в трапа и да си мислиш. Допреди малко бях още жив, има ли нещо по-ужасно? Не е ли това действителност, която надминава най-грозния кошмар? Сега всичко беше безмълвно там, където доскоро хъркаха жертвите на това трагично происшествие. Вдлъбнатият път беше изпълнен до с коне и конници. Струпани безразборно едни върху други, ужасяващо сплетени едни в други. От косите не личаха, труповете бяха изравнили пъти с равнината и стигаха до самия ръб като напълнена догоре крина сечемик. Грамада мъртъвци в горния край, поток от кръв в долния. Така изглеждаше в длъбнатият път вечерта на 18 юни 1815 г. Кръвта се стичаше чак до Нивелския път и образуваше широка локва пред повалените дървета които преграждаха шосето и до днес показват това място. На противоположната страна, както си спомня читателят, към Женапския път, бяха пропаднали фрова кирасирите. Дебелината на пласта мъртъвци зависеше от дълбочината на вдлъбнатия път. По средата, там, където той ставаше почти равен и където беше минала дивизията на Дюлур, пластът трупове беше най тънък Нощният скитник, когато преди малко показахме на читателя, се придвижваше натам. Той тъшуваше в този безкрайен гроб. Оглеждаше го. Приемаше сякаш някакъв зловещ парад на мъртвци. Краката му затъваха в кръвта. Изведнъж той се спря. На няколко крачки пред него в длъбнатия път, точно където свършваше грамадата мъртъвци, изпод струпаните хора и коне се подаваше една разперена ръка, осветена от лунните лъчи. На един от пръстите на ръката блестеше нещо – златен пръстен. Мъжът се наведе, приклекна за миг и когато се изправи, на ръката нямаше вече пръстен. Същност не може да се каже, че той се изправи. Остана приклекнал като подплашен див звяр, обърнал гръб на купчината мъртъвци, оглеждащ зорко хоризонта, подал предпазливо глава над откоса на вдлъбнатия път. Беше се опрял на двете си длани, за известни действия е по подходящо да се движиш на четири крака като чакал. Най-после той се осмели и се изправи. Но в същия миг подскочи стреснат. Някой го беше хванал отзад. Той се обърна, разперената ръка се беше задворила и се беше вкопчила в полата на шинала му. Всеки честен човек би настръхнал от страх. Нашият мародер обаче се разсмя. «Виж ти!» Каза той. Това бил моят мъртвец. Естествено за предпочитане е дух, отколкото стражар. Междувременно ръката се отпусна умаляла. В гроба усилието е мимолетно. Чудна работа. Каза си мародерът. Дали пък този мъртвец не е жив? Е чакай да видя. И той се наведе повторно, претърси купчината, отстрани труповете, които му пречеха, сграбчи китката, после цялата ръка, освободи главата. Измъкна трупа и след няколко минути повлече сянката на вдлъбнатия път бездушно или в най-добрия случай загубило съзнание тяло. То принадлежаше на Кирасир, офицер, с висок чин дори. И ризницата се подаваше голям златен непълет. Офицерът беше загубил каската си. Яростен удар със сабя беше разцепил лицето му, то цяло бе обляно в кръв. Впрочем, изглеждаше, че той няма нищо счупено и по някаква щастлива случайност, ако изобщо тази дума е уместна тук, мъртвите бяха образували нещо като свод над него и го бяха запазили от премазване. Очите му бяха затворени. Върху ризницата му блестеше кръстът на почетния легион. мародерът откачи сребърния кръст, който изчезна в едно от скривалищата му починала. След това той бръкна в малкото джобче на офицера, напипа часовника и го извади. Претърси и жилетката, намери кесия и пъхна и нея в джоба си. Помощта, която оказваше на умиращия, беше стигнала точно до този етап, когато офицерът отвори очи. Благодаря, пошепна той едва чуто. Резките движения на мъжа, който го претърсваше, и свежият нощен въздух, вдишван свободно, го бяха съживили. Мошеникът не отговори нищо. Той само вдигна глава. В равнината се чуха стъпки, вероятно приближаваше патрул. Офицерът прошепна се, замиращ от слабост глас. Кой спечели сражението? Англичаните! Отвърна мародерът. Офицерът поде. Претърсете джобовете ми. Ще намерите кесия и часовник. Вземете ги. Това беше вече направено. Скитникът обаче си даде вид, че търси и каза. Няма нищо. Обрали са ме, каза офицерът. Съжалявам. Те щяха да бъдат ваши. Стъпките на патрула се чуваха все по поясно. Някой идва, каза скитникът, канейки се да се отдалечи. Офицерът вдигна смъка ръка и го задържа. Вие ми спасихте живота. Кой сте? И аз като вас служех във френската армия. Трябва да ви оставя. Ако ме уловят, ще ме разстрелят. Спасих ви живота, сега се оправайте сам. Какъв чин имате? Сержант, как се казвате? Тенардие, няма да забравя това име, каза офицерът. А вие запомнете моето. Аз се казвам померси. Едно, вие се трудихте, но не за вас, лад. Б. Пъра. Две от глагола трейнер влача. Б. Пъра. Книга втора. Корабът. Орион. Ай. Номер 24601 става номер 9430. Жан Вължан беше арестуван наново. ново. Читателят няма да ни се сърди, ако отминем бързо скръбните подробности около задържането му. Ще се ограничим само да приведем две кратки съобщения. Обнародвани в тогавашните вестници няколко месеца след поразителното происшествие, случило се в Емонтро и Сюрмер. Дописките не са много изчерпателни. Нека не забравяме, че по това време още не излизаше газет де Трибюно. Вземаме първото съобщение от вестник Драпо Блан. Той е от 25 юли 1823 година. Една от околиите на департамента Падиокале стана наскоро театър на необикновено събитие. Някакъв пришелец в областта, не име господин Мадлен, беше възобновил от няколко години благодарение на нововведения в производството старата местна индустрия изработка на ахат и изделия от черно стъкло. По този начин той беше забогатял, като, нека признаем това, беше обогатил и околията. От благодарност към заслугите му го назначиха кмет. Полицията разкри, че този господин Мадлен бил чисто и просто бишкаторжник, самоотлъчил се от принудителното местожителство. Осъден за кражба през 1796 г. на име Жан Вължан. Жан Вължан е бил отново върнат в катургата. Изглежда, че преди да го задържат, той е успял да изтегли от господин Лафит своя влог, надвишаващ половин милион, спечелени между другото законно, както казват, от търговия с произведените от него стоки. Не може да се узнае къде Жан Вължан е скрил тази сума след връщането му в толонската катурга. Втората дописка, малко по-подробна, вземаме от «Журнал Дю Пари от същата дата. Един освободен бивш каторжник на име Жан Валжан беше изправен тия дни пред главния съд в Авар при изключителни обстоятелства, които не могат да не привлекат вниманието ни. Този престъпник успял да измами бдителността на полицията. Променил името си и се домогнал дори до кметски пост в едно от малките ни градчета в северна Франция. Организирал там доста крупно предприятие. Но благодарение на уморното усърдие на органите от прокурорския паркет бил изобличен и задържан. Той съжителствувал с една уличница, която умряла от вълнение в момента на арестуването му. Този негодник, надарен с Херкулесова сила, успял да се изплъзне повторно, но три-четири дни след бягството си попаднал пак в ръцете на полицията, в Париж този път, когато се канал да се качи на малкия дилижанс, свързващ столицата със селището Емон Фермей, Сена и Оаза. Казват, че се възползувал от този промеждутък от 3-4 дни свобода, за да изтегли значителната сума, която бил вложил у един от нашите крупни банкери. Сумата се изчислява на 6-700 хиляди франка. Според обвинителния акт той, изглежда, е заровил парите си на някакво известно само нему място, така че не са успели да сложат ръка на тях. Както и да е, въпросният Джан Валжан беше изправен тези дни пред главния съд въвър, за да отговаря за една кражба посред пътя. Извършена преди около 8 години при въоръжено нападение на едно от тия славни момчета, които, както ги възпява в безсмъртните си стихове патриархът от Ферней Едно, пристигат от Савоя и чистят сръчно всякакви кумини. От саждите, натрупани с години, бандитът се отказа от защита. Прозорливият и красноречив прокурор доказа, че кражбата е била извършена със съдействието на съучастници и че Жан Валжан е бил член на разбойническа шайка, подвизаваща се в Южна Франция. На това основание той бе признат за виновен и осъден на смърт. Престъпникът отказа да обжалва делото. Кралят в неизчерпаемото си милосърдие благоволи да замени смъртното му наказание с доживотна катурга. Жан вължан беше изпратен незабавно в Толонската катурга. Сигурно си спомняте! че Жан Вължан беше известен в Емонтруисурмер с благочестивите си навици. Някои вестници, между които и Ей Конституционал, представиха смекчението на присъдата като тържество на католическата партия. Жан Вължан смени предишния си номер в катургата. Той стана от сега нататък номер 9430. За да не се връщаме вече на този въпрос, ще отбележим тук, че заедно с господин Мадлен от Емонтруйсурмер изчезна и благоденствието. Сбъдна се всичко, което той предвиждаше през тръскавата, изпълнена с колебания нощ. С него се отиде и душата на града. След неговото падане в Емон Трюй се извърши егоистичната подялба, която неизбежно съпътствува крушението на всеки по-издигнат човек, трагичното разпадане на цветущи предприятия, което става всеки ден без много шум в човешката общност и което историята отбелязала само веднъж, защото е било свързано с смъртта на Александър. Заместниците се обявяват за самозвани крале, а надзирателите – за самозвани фабриканти. Възникнаха зависти и съперничества. Обширните работилници на господин Мадлен бяха затворени, сградите почнаха да се рушат, работниците се пръснаха. Едни напуснаха областта, други изоставиха занаята. Занапред всички почнаха да работят на дребно вместо на едро. За лична печалба, а не за общо благо. Обединителното звено изчезна. Навсякъде конкуренция и настървение. Господин Мадлен стоеше начало на всичко и ръководеше. След като той падна, всеки почна да дърпа чергата към себе си. Дух на раздор смени организираността, злоба замести сърдъчността, на мястото на доброжелателното отношение на основателя към всички за цари взаимна омраза. Нишките, свързани от господин Мадлен, се оплетоха и се скъсаха. Заместниците му подправиха способа за производство, снижиха качеството на изделията, унищожиха доверието. Пазарите се намалиха, намалиха се и поръчките. Надниците спаднаха, работилниците преустановиха работата си и така дойде разорението. Освен това никой вече не помисляше за бедните. От цялото начинание не остана ни помен. Дори държавата почувства, че някъде си някой не съществува вече. Преди да изтекат 4 години от присъдата на оглавния съд, установяваща в интереса на каторгата, че господин Мадлен и Жан Вължан с едно и също лице, разходите по събиране на данъците в околията на Емонтро и Сурмер бяха отвоени, и господин Дювилел изтъкна публично това обстоятелство през месец февруари. 1827 година, едно Волтер. Б. П. Втори тук читателят ще прочете два стиха, съчинени може би от дявола. Преди да продължим нашия разказ, уместно е да припомним по-подробно едно друго необикновено събитие, станало по същото време в Емон Фермей, което може би потвърждава до известна степен предположенията на прокурора. В околностите на Емон Фермей е разпространено старинно поверие, още поценно и интересно, защото народно поверие оцелява до съм Париж толкова мъчно, колкото и Алоев Сибир. Ние спадаме към тия, които ценят всичко, което може да се смята за рядък екземпляр. Ето проче, какво гласи поверието в Емунфермей. Местните жители вярват, че от незапомнени времена дяволът е избрал гората, за да крие в нея съкровищата си. Простодушните женици твърдят, че нерядко можело да се срещне по здрач в затънтените шумаци на гората черен човек, с дървени обувки, с платнен панталон и памучна горна дреха, който прилича на колар или дървър. Но се отличава по това, че вместо кълпак или шапка на главата му стърчали два огромни рога. По това, безспорно, всеки би го познал. Този човек обикновено копаял дупка. Съществуват три начина на държане при подобна среща. Първият е да приближиш този човек и да го заговориш. Тогава забелязваш, че той е най-обикновен селянин, че ви се сторил черен, защото вече се здрачава, че не копая никаква дупка, а ми реже трева за кравите си. И че това, което прилича на рога, е вилата за тор на рамото му, чието зъбци... Благодарение на удължените сенки при вечер, като че ли се подават от главата му. Прибираше се в къщи и умираш същата седмица. Вторият начин е да го проследиш, да го изчакаш да изкопае дупката, да я е зарине и да си отиде. После да изтичаш бързо-бързо до ямата, да я е разровиш и да вземеш оттам съкровището, което черният човек непременно е оставил там. В този случай ще умреш през същия месец. И най сет на третият начин предвижда... Изобщо да не заговаряш черния човек, нито да го поглеждаш, а да избягаш от това място толкова бързо, колкото краката ти държат. В такъв случай ще умреш през същата година. Понеже и трите начина са свързани с известна неизгода, вторият начин, който поне предлага до някъде и преимущества, между другото да се здобиеш със съкровище, па макар и само за един месец, е неприемлив. Смелите хора, които не пропускат случая да си опитат щастието, доста често... Както твърдят някои, разравили и изкопаните от черния човек дупки и се опитвали да ограбят дявола. Ако вярваме на преданието и по-специално на двата загадъчни стиха на простонароден латински, оставени по този повод от един неверник монах нормандец, малко нещо магиосник, на име Трифун, изглежда, че подобно начинание не е особено изгодно. Този Трифун е погребан в абатството Сен-Жорж-Дюбошервил край Руан и върху гроба му се раждат джаби. И така, Смълчигите се изпотрепват да копаят. Тези ями обикновено са много дълбоки. Потят се, дълбаят, мъчат се цяла нощ, защото подобни операции се извършват нощем, измокрят ризата си, изгарят свеща си. Притъпяват мутиката си и когато най-сетне стигнат до дъното на дубката, когато докопат съкровището, какво се оказва вътре? Какво представлява съкровището на дявола? Някой по понякога екю, камък, скелет. Окървавен труп или призрак, сгънат на четири като лист хартия в портфел, а понякога и абсолютно нищо. Такава именно препоръка към прекалено любопитните търсачи съдържат по всяка въроятност двата стиха на Трифон. Ефодити, и Тинфасът е роскандито опака. Аз, Еномемос, Лапайц, Кадавър, Симия Лакра, е не челко едно. Изглежда, че и по наше време намират кога Барутна Кесия, пълна с патрони, кога стара колодакарти, карти, мазни и потъмнели, с които несъмнено играят дяволите. Трифон не споменава тези две последни находки, но не бива да забравяме, че той е живял през 12 век, а едва ли на дявола му е хрумнало да изнамери Барута преди Роджер Бейкън, нито картите преди Шарл 6. Впрочем, играеш ли с тези карти, можеш да бъдеш сигурен, че ще загубиш всичко, което притежаваш. А що се отнася до барота в кисията, той притежава свойството да пръсне пушката право в лицето. А между това, недълго време след предполагаемото от прокурора бродене на освободения каторжник Жан Вължан в околностите на Емон Ферме и по време на изплъзването му за няколко дни хората от това селце забелязаха, че старият работник по пътищата Булатруел, Рюел обикаля гората. В този край се носеше слух, че Булатруел някога бил в каторгата. Беше под полицейски надзор и понеже не можеше никъде да намери работа. Властите го използваха с намалена заплата за поддържане на прекия път между Гани и Лани. Всички местни жители гледаха с лошо око на Болатруел, макар че той се държеше премного почтително и смирено, сваляше всеки му шапка и се кланяше раболетно усмихнат на всеки полицай. Говореше се, че вероятно е свързан с разбойнически шайки и подозираха, че устройва засади край гасталаците при вечер. Всъщност той имаше само един грях че беше пияница. Ето какво мислеха че са забелязали неговите съселяни. От известно време Булатруел Рюел напущаше много рано работата, настила не с и поддържане на пътя, и влизаше с мутиката си в гората. Срещаха го при вечер и с най-затънтените поляни, в най-дивите гасталаци, като че лидиреше нещо, а понякога го заварваха да копае ями. Минаващите край него простодушни женици го вземаха най-напред за Велзавул, после разпознаваха Булатруел, но това не ги успокояваше особено много. Тези срещи като че ли никак не бяха приятни на Булатруел, явно беше, че той се опитваше да се скрие и че вършеше нещо тайно. В селото казваха, ясно е като бял ден, че дяволът се появил. Булатруел го е видял и сега търси. Той е в състояние да се докопа до Луциферовото имане, а свободомислещите подхвърляха. Не се знае кой кого ще надлъже, Булатруел Сатаната или Сатаната Булатруел. Простодушните жени пък честочесто се кръстеха. Междувременно скитосванията на Булатруел из гората секнаха и той пак се залови спокойно с задълженията си по поддържане на пътя. Хората почнаха да клюкърствуват за друго, обаче няколко души продължаваха да любопитствуват, смятайки, че в основата на всичко това сигурно се крие ако небасно словното съкровище от поверието, то поне някоре изгодна находка. По реална и по осъзаема от банкнотите на дявола и работникът е разболил наполовина тайната. Най-заинтересовани от всички бяха селският учител и ханджията Енардие, който беше приятел с всички и не се свенеше да дружи и с Булатру. Бил ли в каторгата? Казваше той. Че какво от това? Бога ми, днес той, утре пък мога да бъда аз. Една вечер учителят заяви, че в миналото правосъдието би се заинтересувало какво дири Булатруел в гората и щяло да го принуди да проговори, ако го подхвърляло на изтезание с вода, например. А защо да не го подхвърлим на изтезание с вино? Предложи Тенардие. Заеха се здравата и напиха стария кантонер. Той погълна огромно количество вино, но не се разбъбри особено много. Съчета с изумително умение и съвършено точно съотношение жажда на пияница с държаност на съдия. И все пак, след като го обстрелваха многократно с въпроси и съпоставиха и мъглявите отговори, които му се изплъзнаха, Тенардие и учителят се добраха до някой данни. Една сутрин, когато отивал призори на работа, Булатруел съгледал изненадан край един храст в гората Лопата и Кирка, като че ли нарочно скрити там. Той си помислил, че Лопатата и Кирката навярно принадлежат на дядо Сифор, водоносача, и не им обърнал повече внимание. Но ето че същата вечер видял, без да го секят, понеже се бил скрил зад едно дебело дърво, че пътя се отбило и се отправило към най-затънтената част на гората, едно лице. Което не било от този край и което той, Булатруел много добре познавал. Израз, който в превода на Тенардия означаваше другар от каторгата. Булатруел опорито отказа да каже името му. Това лице носело пакет с квадратна форма, напомнящ котия или съндъче. Булатруел се изненадал. Чак след 7-8 минути му хрумнало да проследи лицето, но вече било много късно. Лицето потънало в гасталака, било се стъмнило, и Булатруел не могъл да го догони. Тогава той решил да го причака на излизане от гората. Имало месечина. Два-три часа по-късно Булатруел видял своя познат, който излизал от гората, но този път бе чето, а скирка и лопата в ръка. Той го ставил да отмине, защото си казал, че оня е три пъти по-силен от него и, както бил въоръжен с кирката, щял да го отрепе по всяка вероятност. Ако го позна и разбере, че и него са познали. Тругателно излияние на двама срещнали са отново стари другари. Но кирката и лопатата били истинско откровение за Булатруел. Той изтичал към храста, където ги бил зърнал сутринта и не намерил ни следа от тях. Заключил, че неговият познайник е влязъл в гората, изкопала яма с кирката, заровила съндъчето и е затрупал после дупката с лопатата. Съндъчето било много малко, за да се държи труп, следователно в него е имало пари. Затова и тръгнал да копае, бил претърсил, проучил и претършувал цялата гора, разровил почвата навсякъде, където му се сторила прясно разкопана. Напразно, не се, добрал до нищо. Жителите на Емонфермей забравиха тази случка. Само няколко сплетници казаха, можете да бъдете сигурни, че оня отгани не вдигна цялата тази топордият око така. Сто на сто му се явил дяволът. Едно. Копае, заравя съкровище разни. Грош, сребърник, труп или ями празни. Лад, бъпара, трети. Веригата навярно е била предварително обработена, за да се щупи само с един удар на чука. Към края на месец октомври през същата тази 1823 -та г., след една силна буря, жителите на Толон наблюдаваха кораба Орион при прибирането му в пристанището, където щеше да остане на поправка. По-късно, Орион беше използван като учебен в Брест, но по онова време се числяше към военната скадра на Средиземно море. Този голям морски кораб, макар и доста разнебитен, защото морето го беше здравата разтърсило, направи силно впечатление при влизането си в залива. На него се развяваше не си спомням вече какъв флаг, в чиято чест беше даден полагаемият му се поправил ни салют от 11-то радейни истрела, на които Орион отговори с изстрел за изстрел. Общо 22. Изчислено е, че само за зълпове, за отдаване кралски и военни почести, размени на шумни приветствия, прояви на любезност по правилата на етикета, формалности, съблюдавани от пристанищата и крепостите, за ежедневни салюти при изгрев и залеслънце на всички крепости и военни кораби, за салюти при откриване и закриване на пристанища и прочие. И прочия цивилизованият свят изразходва всеки 24 часа по разните части на Земята 150 000 излишни урадейни истрала. По 6 франка всеки, това прави 900 000 франка дневно, 300 милиона годишно, които се превръщат в дим. И всичко това съвсем без нужда. А през това време бедните мрат от глад. Реставрацията беше кръстила 1823 година, епохата на Испанската война. Тази война съчетаваше много събития в едно и имаше редица особености. Тя бе крупно семейно начинание за бурбоните, тъй като, изпълнявайки задълженията си на постар клон. Френският им клон подпомагаше и покровителствуваше Мадридския. Тя бележеше същевременно възвръщане към националните ни интереси, съпътствувано от раболепно подчинение на северните кабинети, анголемският херцог. Прекръстен от либералните вестници, героя от Андухар. Заел победоносна поза, неподхождаща твърде на спокойното му изражение, потискаше реалния стар тероризъм на либералите. За голям ужас на знатните вдовици санкиолутите възкръснаха под името 10-7-1, монархизмът, явяващ се пречка на напредъка, бе качествен като анархия. Подмолната дейност на идеята от 89 година бе внезапно прекъсната. Европа наложи забрана на френската мисъл, която обходи света, редом с главнокомандуващия войските, Принц Дюкаринян станал по-късно Шарл Албер. Взел участие като доброволец с червени вълнения полети на гранадир в похода на кралете срещу народите. Войниците на империята отново тръгнаха на война, но вече с бяла кокарда. Остарели и тъжни след 8 годишна почивка, шепа героични французи развяха в чужбина трицветното знаме, както преди 30 години изгнаниците развяха в Кобленц две бялото знаме, монасите се смесиха с ветераните. Стремежът към свобода и нововъведение на ново бе осмирено от щиковете, принципите бяха сразени с урадейни изстрели. Франция разруши с оръжие това, което бе съградила с мисълта си. Нека припомним най-сетнепродажните вражески пълководци, разколебаните войници, градовете, обсъдени щикове, а с милиони франкове, липсата на военни опасности и изобилието на евентуални взривове, както във всяко минирано поле, завзето набързо. Война с малко кръвопролития, но и с малко лаври за победителите, носеща позор на неколцина, но слава никому. Такава беше тази война, обявена от принцове, потомци на Людовик 14 и водена от генерали, произведени от Наполеон. На нея се падна жалка участ да не бъде записана в историята нито като забележителна война, нито като забележителна политика. В нея се водиха няколко сериозни сражения. Завземането на Трокадеро беше блестяща военна операция. Но, общо взето, както вече казахме, тръбите на тази военна кампания издишат. В нея има нещо съмнително и историята одобрява нежеланието на Франция да приеме този лъжетриумф. Пре много очевидно стана, че някои испански офицери, които трябваше да ръководят отбраната, отстъпиха прекалено лесно. В победата се съзираше продължничество. Изглежда, че най-напред са били спечелени генералите, а после битките. И войникът победител се прибра в родината си унижен. Това бе война по достоинството на френската нация, война, с една дума, чието знамена криеха в диплите си думите «Френска национална банка». Войниците от войната през 1808 година, свидетели на страшната обсада на Сарагоса, се мръщаха през 1823 година пред лесното падане на крепостите и съжаляваха едва ли не запала Фукс-3. Темпераментът на французите е такъв че те предпочитат да видят пред себе си Ростопчин 4 вместо Балестероса 5. Заслужава да наблегнем на друга, много по-важна страна на това събитие. Испанската война оскърбяваше не само военния дух на Франция, но и нейния демократичен дух. Тя представляваше начинание за поробване. Каква беше целта на френския войн, син на демокрацията, в тази война? Да извоюва иго за един друг народ. Нелепо противоречие. Франция е създадена да буди съзнанието на народите, а не да го задушава. След 1792 г. всички революции в Европа са повторение на Френската революция. Франция излъчва свобода, както слънцето излъчва светлина. Всеки, който не вижда това, е слепец, беше заявил Бонапарт. Войната през 1823 г. беше едновременно покушение срещу благородната испанска нация и посегателство спрямо Френската революция. И именно Франция извършваше това чудовищно насилие. По принуждение, защото, като се изключат освободителните войни, всички други действия на армиите стават по принуждение. Самата дума, пасивно подчинение определя тяхната същност. Армията е необикновено и много сполучливо съчетание, в което силата се явява резултат от несметен сбор безсилия. Така само може да се обясни войната, водена от хора против хора въпреки собствената им воля. Колкото до баурбоните, войната през 1823 година се оказа гибелна за тях. Те сметнаха за свой успех. Не си дадоха сметка колко е опасно да се задуши една идея са забрана. Своята наивност те се заблудиха до такава степен, че въведоха в държавния апарат като гаранция за своята сила най-широка търпимост на престъплението. Политиката им стана подмолна. 1830 г. покълна от 1823. Те използуваха в държавните съвети Испанската война като аргумент в полза на насилието и рискованите начинания в името на свещеното право. След като бе възстановила Ел Рейнято 6 в Испания, Франция лесно можеше да възстанови абсолютната власт и на собствените си крале. Бурбоните извършиха непоправима грешка. Те изтълкуваха подчинението на войника като съгласие на нацията. Такова именно лековерие погубва троновете. Не бива да се спи нито под сянката на отровното дърво фантилите, нито под крилото на армия. Но нека се върнем на кораба Орион. По време на маневрите под командуването на принца генералисимус, една ескадра кръстосваше средиземно море. Казахме вече, че Орион се числеше към тази ескадра и че беше принуден от бурята да се прибере в пристанището на Тулун. Появяването на военен кораб в кое да е пристанище винаги предизвиква голямо любопитство и привлича тълпата. Защото гледката е величава, а тълпата обича всичко величаво. Линейният кораб е внушителен пример за стълкновението на човешкия гений с могъществото на природата. Линейният кораб е построен едновременно от най-леки и най-тежки материали. Защото му предстои да се сблъска с материята в нейните три състояния твърдо, течно и въздухообразно и да се бори и с трите наведнъж. Той притежава 11 железни ногти, за да се вкопчва в граните на морското дъно и повече крила и пипала, от кое да е летящо насекомо, за да лови по пътния вятър в облаците. Диханието му излита от дулата на 120-те му урадия, като през огромни медни тръби, и гордо откликва на грамотевицата. Океанът се опитва да го заблуди със застрашителното еднообразие на своите вълни. Но корабът има душа, компаса, и тя го напътствува и му сочи неизменно север. През черните нощи и сигналните фенери му замества звездите. И така, той разполага с въжа и платна, за да се бори срещу вятъра, с дървеното ловище, за да се бори срещу вълната, с желязо, мед и олово, за да се бори срещу скалата, с светлина, за да се бори срещу мрака и с една стрелка, за да се бори срещу необятната шир. Ако искаме да добием представа за изполинските размери на отделните части, които, съчетани заедно, образуват линейния кораб, нека се вмъкнем под закрития шестетажен стъпел на пристанището в Брест или Тулун. Новостроящите кораби са поставени тук, така да се каже, под похлупък. Тази е огромна града ерея. Дебелият дървен стълб, лежащ на земята, докъдето поглед стига, е главна мачта. Ако се измери от основата и кратко в трюма до върха и кратко в облаците, тя е дълга 60 туаза, а диаметърът в основата и кратко е равен на 3 стъпки. Английската грудмачта се издига на 217 стъпки над водолинията. По времето на нашите бащи във флотата си служиха с дебели въжа, сега си служат с вериги. Само купчината вериги на един сетураден кораб е висока 4 стъпки, широка 20 и дебела 8. А колко дървен материал е необходим, за да се направи подобен кораб? 3000 кубика. Цял плаващ лес. При това нека не забравяме, че става дума за военен плавателен съд от преди 40 години, за най-обикновен кораб с платна. Парата, по време още в Пелини, сега осигурява нови невероятни възможности на чудото, наречено военен кораб. В наши дни, например, смесеният тип кораб с задно витло е удивителна машина, която пори вълните, Носена от своите 3000 квадратни метра платна и парния си котел с мощност 2500 конски сили. Без да говорим за тия нови чудеса на корабостроенето, дори някогашният кораб на Христофор Колумб и Лютър е едно от крупните постижения на човека. Той разполага с неизчерпаема сила, както без краят разполага с неизчерпаеми въртове, той събира и съхранява вятъра в платната си и плува и цари над наобятните вълни, без да се отклонява от пъти си. Настъпва обаче час... Когато бурята пречупва като сламка дългата 60 стъпки рея. Когато вятърът огъва като тръстика високата 400 стъпки мачта. Когато тежката 10 000 фунта котва се огъва в паста на вълните като рибарска кокичка в на штука, Когато чудовищните урадия надават жалки и безполезни стонове. Подемани и разнасени от урагана в тъмната пустош. Когато цялата негова мощ и величие са победени от помощна и по-величествена стихия. Разгръщането на огромна сила която в крайна сметка бива сведена до пълна безпомощност, винаги навежда хората на размисъл. Затова именно край тези дивни съоръжения за воюване и мореплаване, хвърлили кот в пристанищата, се тълкят любопитни, без да си дават сметка какво привлича любопитството им. И така, всеки ден от сутрин до вечер кеовете, вълнолумът и дигата на толонското пристанище бяха отрупани от безделници и зяпльовци, както ги наричат в Париж, заети само с са едно, да наблюдават Орион Орион отдавна не беше в добро състояние. По време на предишните му плавания по подводната му част се бяха налепили толкова дебели пластове миди, че скоростта му бе намаляла наполовина. Предната година го бяха измъкнали на сухо, за да изтържат мидите, и пак го бяха пуснали в морето. Но това остъргване беше повредило бурмите в тази част. Около Балявските острови обшивката не бе издържала и се беше отлепила на места и понеже по онова време вътрешната обшивка не се правеше сламарина, корабът почна да пропуща вода. По време на равноденствието върху него беше налетяла силна буря и беше изданила нос от към лявата страна, както и отвора за долото на едно от урадията, и беше повредила предната мачта. Тези повреди наложиха връщането на Орион в Тулан. Той беше хвърлил котва до арсенала. Поправяха го и го съоръжаваха. Толовището на кораба не беше повредено от дясната страна, но бяха махнали тукме по няколко дъски от обшивката, за да се проветрява вътрешността, както се правеше обикновено. Една сутрин тълпата, която го гледаше, стана свидетелка на необикновено происшествие. Екипажът прибираше корабните платна и ги привързваше към реята. Матросът, който трябваше да хване горния край на голямото марсово платно в дясно, Загуби равновесие. Видяха го как се олюля, струпаното върху кея на арсенала множество нада да оплашен вик, главата на матроса на тежа и повлече тялото му, мъжът се завърти около реята, разперил ръце над бездната. Той се улови, падайки, отначало с една, а после с две ръце за въжената стълба под реята и увисна на нея. Морето шумеше под него на шеметна дълбочина. От ласъка при падането му въжената стълба се заклати като люлка. Човекът се люшкаше насам натам на края на въжето, подобно на камък в прашка. Страшно рисковано беше да му се притекат на помощ. Нито един от моряците, всичките рибари, поступили неотдавна да отбият военната си повинност, не се осмеляваше да предприеме каквото и да било, а нещастният матрус почна да отмалява. Не се виждаше смъртната уплаха, изписана на лицето му, но движенията му личеше, че губи сили. Ръцете му бяха обтегнати до скъсване. При всяко усилие да се повдигне нагоре, той само още повече разклъщаше въжената стълба. Не викаше, за да не хаби силите си. Всички очакваха вече мига, когато ще изпусне въжето, и от време на време хората извръщаха глави, за да не видят падащото му тяло. Настъпват мигове, когато краят на въже, прът, клон означава живот и е ужасно да наблюдаваш как едно живо същество се откъсва и пада като зрял плод. Изведнъж забелязаха някакъв мъж който се катереше по въжетата, ловък като пантера. Носеше червена рубашка, следователно беше каторжник. Имаше зелено кепе, следователно беше осъден до живот. Когато стигна домачтовата площадка, вятър отнесе кепето му и откри съвсем белите му коси. Той не беше млад. Действително един каторжник, работещ на кораба, още първият миг беше изтичал до дежурния офицер и докато екипажът се суетеше объркан и нерешителен. Докато всички моряци се страхуваха и не смееха да се притекат на помощ, беше поискал от офицера разрешение да рискува живота си, за да спаси матроса. Офицерът бе кимнал утвърдително с глава и като жникът с един удар на чука безчупил звеното на веригата, зените на захалката на му, грабнал бе едно въже и се бе спуснал към мачтите. Тогава никой не обърна внимание колко лесно се бе поддала веригата на удара. Едва по-късно си припомниха тази подробност. Той се озоваа с главозамайваща бързина на реята. Спря се няколко секунди, измервайки я сякаш с поглед. Тези секунди, през които вятърът люшкаше матроса на края на въжената стълба, се сториха цели векове на зрителите. Най-сетне като вдигна очи към небето и пристъпи крачка напред. Тълпата се отдъхна. Той измина тичешко мреята. Когато стигна до края, завърза единия край на въжето. Което беше взел със себе си, пусна надолу другия край и започна да се плъзга с ръце по въжето. Тогава неописуема тревога обзе за всички, защото вместо един само човек, надвиснал над бездната, сега над нея висеха двама. Като жникът напомняше паяк, който се готви да улови муха. Само, че този път паякът носеше живот, а не смърт. Десет хиляди погледа не се откъсваха от тази двойка. Нито вик, нито дума. Един и същ трепет сгърчваше всички вежди. Всички уста сдържаха дъха си, като че се бояха да наусилят вятъра, който разклщаше двамата клетници. А каторжникът най-сетно успя да се спусне до матроса. Крайно време бе. Още една минута само, изтощени отчаян, мъжът щеше да полети към бездната. Каторжникът го привърза здраво с въжето, за което се държеше само с една ръка, докато го мотаваше с другата. Най-сет не видяха как се изкатери до реята и издърпа матроса върху нея. Той го закрепи за малко там, за да му даде възможност да се съвземе, после го взе на ръце и го понесе по реята до мачтите, а оттам до площадката, където го остави в ръцете на другарите му. Тогава тълпата започна да ръкопляска. Някой от старите каторжни надзиратели плачаха, жените на Кея се прегръщаха и изведнъж се раздаде единодушен вик на безгранично миление. Да се помилва! Да се помилва, а като счета за свой дълг незабавно да слезе и да се залови за работата си. За да стигне побързо, той се плъзна между въжета и се затича до долната рея. Всички го следяха с очи, за миг изтръпнаха от страх, било от умора, било от Виене на свят, походката му стана като че колеблива и несигурна. Изведнъж тълпата нададе неистов вопъл, като жникът се подхлъзна и падна в морето. Падането му беше опасно. Фрегата, регата Алжезирас беше хвърлила котва близо до Орион и бедният каторжник се озова между двата кораба. Бояха се да не би да се плъзне под единия или другия. Четирима души скочиха бързо в една лодка. Тълпата им подвикваше насърчително, тревога обхвана отново всички души. Каторжникът не се показа на повърхността. Той изчезна в морето, без дори да накъдри повърхността му, като че ли бе пропаднал във варел солио. Изследваха дъното, гмуркаха се. Напразно. Търсиха до вечерта. Не можаха да намерят дори тялото му. На другия ден Толонският ежедневен вестник помести следните няколко реда. Едно 7 ноември 1823 година. Вчера един каторжник от групата, работеща на Орион, връщайки се на мястото си, след като оказа помощ на един матрос, падна в морето и се удари. Не можаха да намерят трупа му. Предполага се, че се е приклещил между подпорните стълбове на издадената в морето част на арсенала. Този човек е бил зачислен под номер 9430 и се е наричал Жан вължан Едно гултъци «Исп» прозвище, дадено на испанските либерали. Б. П. Две средища на емигриралите монархисти. Б. П. Три героичен защитник на Сарагоса. Б. Пъра. 4 губернатор на Москва през 1812 година, който заповядал да опожарят града. Б. Пъра. 5 оглавяващ по време на Френско-Испанската война Испанското правителство. Б. Пъра. Шест абсолютна власт. В. Пъра. Книга трета. Изпълнение на обещанието, дадено пред мъртвата. Ай. Проблемът за водата в Емонферми. Емон -Мей е разположен между Ливри и шел, на южния край на високото плато, което дели Урко от Днес то е доста голямо селище, цялата година го красят върусани вили, а неделен ден – самодоволно разплути граждани. През 1823 година там нямаше нито толкова много бели къщи, нито толкова много доволни граждани. Емон -Мей беше тогава само затънтено в гората село. Тук се мяркаха наистина летни къщи в стила на миналото столетие, които се отличаваха с господарски изглед, балкони от ковано желязо и високи тесни прозорци с малки стъкла, по които играеха зелени отсенки на фона на затворените вътрешни капаци, боядисани в бяло. Но Емон Фермей си беше село. Оттеглилите са от сделките търговци на сукно и любителите на курорти не го бяха още открили. Това беше само едно спокойно, пленително кътче. Далеч от главните пътища. Там се живееше ефтино, сред селско изобилие и простота. Само водата не достигаше, защото платото беше високо. Ходеха за нея доста надалеч. Този край на селото, който от къмгани, черпеше вода от бистрите езерца в гората, другият край, с черквата, който е към Шелл. Вземаше вода за пиене само от едно малко изворче посред склона, близо до пътя за шел на около четвър час от емонферми. Ето защо снабдяването с вода беше тежък проблем за всяко домакинство. Богатешките домове, аристокрацията, към която спадаше и ханчето на Тенардие, плащаха по един лиар на ведро на едно старче, което се занимаваше само с това и печелеше около 8 седмично, като доставяше вода за жителите на Емонфермей. Но старчето работеше до 7 часа вечерта, лете и до 5 часа вечерта, зиме и мръкнеше ли се, затворяха ли капаците на прозорците в приземните етажи, ако някой останеше без вода за пиене, трябваше да ходи чак на извора или да мине без вода. Това ходене за вода беше постоянен кошмар за клетото създание – малката козет, която читателят може би не е забравил. Спомняте си, че Тенардия използваха дволяко козет, като караха майката да им плаща скъпо и прескъпо, а детето – да им слугува. Затова, когато майката престана да плаща, в предишните глави узнахме причината за това – Тенардия не изпъдиха козет. Тя им заместваше всяка друга прислуга, и като истинска слугиня, когато дотрябваше, не друг, а тя тичаше за вода. И понеже настръхваше от ужас при мисълта да отида нощем до извора, тя бдеше зорко в къщата да има винаги вода. Коледата през 1823 година беше отпразнувана особено блестящо в Амонфермей. Зимата беше почнала меко. Не беше имало още нито сняг, нито мраз. фокусници, Дошли от Париж, бяха получили разрешение от господин Кмета да построят бараките си на главната улица в селото и Роряк амбулантни търговци, възползвайки се от тази снисходителност. Бяха наредили сергиите си по Черковния площад и дори по улица Хлебарска, където, както може би си спомняте, се намираше ханчето на Тенардие. Тези пришълци пълнеха страноприемниците и кръчмите и внасяха весело оживление в тихия селски живот. Ако иска да бъде добросъвестен... Разказвачът трябва да добави, че между различните чудеси, изложени на площада, имаше и менажерия, в която отвратителни клуни, облечени в дрипи и дошли, кой знае откъде. Показваха през 1823 г. на жителите на Емон Фермей един от страшните бразилски лешояди, С каквито кралският музей се здобие едва през 1845 г. и които вместо око имат трицветна кокарда. Золозите наричат тази птица Каракара -кара Полбос. Доколкото ни е известно. Тя спада към хищните птици, поточно към семейството на лешоядите. Неколцината славни ветерани-бонапартисти, отеглили се в това сълце, отиваха да погледат благоговейно хищната птица. Фокусниците твърдяха, че тази трицветна кокарда е изключително явление, сътворено от Бога специално за тяхната менажерия. Вечерта на самата коледа на мъже, колари и търговци пиеха насядали около 4-5 лоени свещи в прихлупената кръчма на Тенардие. Това помещение не се отличаваше от другите подобни заведения – маси, калайни канчета, бутилки, пиячи, пушачи. Малко светлина, много шум и все пак по двата модни тогава сред буржуазията предмета, сложени върху една маса – калидоскоп и лъскава некияна лампа – личеше, че беше 1823 година. Тенардия рица наглеждаше вечерята която се печеше на лумналия огън. Съпругът и кратко пиеше с гостите си и бистреше политика. Освен политическите разговори, чиято главна тема бяха Испанската война и Анголемският херцог, сред глъчката се чуваха странични забележки от местен характер в следния дух. Фнантер и Сюрен изкараха много вино. Дето очаквали 10 бъчви, получили 12. Гроздето дало много шира, надали е било зряло. Фоня край гроздоберът почва рано. Оставят ли гроздето да презрее, виното се размътва още на пролет. Тогава сигурно е много слабо, по-слабо и от дори. Лозята се берат, преди да дозрее гроздето. И така нататък. Или пък някой мълничър се провикваше. Да не би ние да отговаряме за той, дето е в чувалите? Вътре има какви ли нещеж зърна. Няма да седнем да ги чистим едно по едно, а щем не щем. Прекарваме ги под воденичните камъни. Какви ли плевели не се намират? И чернилка, и къклица, и фии, и коноп, и разни други бурени, без да се смятат камъните, с които са пълни някои жита, особено бретунските. Затова мен толкова ми се ще дамеля бретонско жито, колкото на дърводелците им се ще с стрион гради спирони. Можете да си представите колко фира дава всичко това, а после се оплакват от брашното. Нямат право. Не сме ние виновни, че брашното е такова. На една маса между два прозореца беше седнал земевладелец. Той се пазареше с някакъв косач за окосяването на ливадата му през пролета. Не е голяма беда, ако сеното е мокро, казваше косачът. Тогава се реже по-лесно. Росата не вреди, господине. Но вашата трева мъчно се коси, независимо дали е мокра или суха, млада е още. Толкова е мека, че се огъва под острието на косата. И така нататък. Козет стоеше на обичайното си място, седнала на напречната летва на кухненската маса до огнището. Цялата вдрипи, обула на бос крак дървени обувки, тя плетеше на светлината на огъня вълнен чорап, предназначен за дъщерите на Тенардия. Мъничко котенце играеше под столовете. От съседната стая долиташе весел смях и чуроликане на две звънки гласчета Епонин и Азелма. Един къмшик висеше, закачен на гвоздей до камината. От време на време бебешки плачо от вътрешността на къщата пронизваше глъчката в кръчмата. Плачеше момченцето, което тенардия рица беше добила през една от последните зими, без сама да се усети, просто понеже веднъж и кратко станало студено, както тя сама обичаше да казва. Момченцето не беше навършило три години. Майка му го бе откърмила, но не го обичаше. Когато ожесточеният треф на хлапенцето станеше прекалено досаден, тенардия измърморваше. Синчето ти много врещи. Иди виж какво иска. Ами! Отвръщаше майката. До гуша ми е дошло. И изоставеното момченце продължаваше да се дере в нощта. Втори. Два завършени портрета. До сега читателят зърна в нашата книга «Двамата Тенардия» само в профил. Дойде час да позаобиколим тази двойка и да огледаме от всички страни. Тенардия беше прехвърлял 50 те а госпожа Тенардия наближаваше 40 години, които за жената се равняват на 50. Така че мъжът и жената напълно си подхождаха по възраст. Читателите може би са запомнили Тенардия Рица още от първото и кратко появяване – Едра, Руса, Червендалеста, Месеста, Четвъртита, Същинска грамада, но иначе Чевръста. Както вече споменахме, тя спадаше към породата на изполинките дивачки, които се кършат по панаирите, Вързали и тежки камъни на косите си, въртеше цялото домакинство, оправяше леглата, стаите, переше, готвеше и беше всичко в този дом, и слънце, и буря, и дявол. Единствената и кратко прислужница беше козет. Мишлена служба прислон. При глас на кръчмарката всичко трепереше, стъкла, мебели, хора. Широкото и кратко луничаво лице приличаше на лъжица за отбиране на пяна. Растеше и кратко брада. Съвършен образец на хамалин в уста, псуваше цветисто и се хваляше, че може да щупи орех с ръка си. Ако не бяха романите, които бе чела и под чието влияние от време на време човекоятката съвсем науместно се лигавеше, никога никому и презум не би минало, че тя е жена. Тенардиерица беше като чели резултат от присаждането на мечтателна девица върху хищна търговка. Чуеха ли я как говори? Казваха. Стражар, видаха ли я как пие, решаваха? Колар. Забележаха ли как се отнася с козет? Заключаваха. Палач. Когато спеше, един извън устата и кратко. Тенардия беше дребен, мършав, блед, хилав, кокаляв, с остри черти и плешива глава, болнав на вид, но всъщност с здраве. Измамничеството му започваше с външността му. Той се усмихваше обикновено за всеки случай. Държеше се вежливо почти всички, дори с когато отказваше да му даде поне един грош. Гледаше като невестулка и приличаше на литератор. Много напомняше портретите на абад Тюлил. Обичаше да позира, като пиеше заедно с коларите. Никой сега не беше успял да напие него самия. Пушеше с голяма лула, носеше памучна дреха, а под нея изтъркан черен сюртук. Много обичаше да минава за вещ, литератур и материалист. Често, за да придаде тежест на думите си, произнасяше имената на Волтер, Ренал, Парни, дори на свети Августин, колкото и странно да ви се струва. Твърдеше, че си имал система. Плюс другото беше мушеник и половина. Философ и Съществува и такава пасмина. Читателят си спомня, че той се представяше за бивш войн. Разказваше, разкрасявайки случката при Ватърло, че като сержант от 6 или 9 кавалерийски полк, сам срещу цял ескадрон хусари на смърта. Прикрил се собственото си тяло и спасил под картача някакъв опасно ранен генерал. Затова бе окачил над вратата си ярката фирма и затова местните жители наричаха заведението му кръчмата на сержанта от Ватърло. Беше либерал, класик и бонапартист. Участвал бе в подписката на генерал Лалман в полза на бонапартистите, емигрирали в Америка. В Сълцето се говореше, че бил учил в семинария, а ние мислим, че не е трябвало да учи, за да стане кръчмър. Този негодник с разнородни способности беше случая фламандец отлил в Фландрия, французин, в Париж, белгиец, в Брюксел и се чувствуваше като дома си и от двете страни на границата. Известна ни е с малостта му приватърло. Както виждате, той я поразкрасяваше малко. Приливите и отливите, криволиченията, приключенията бяха присъщи на съществуването му. Забъркана съвест, безреден живот. Неща и съмнение, че през бурните събития на 18 юни 1815 година Тенардия бе един от лъвкажите мародери, за които вече говорихме, които се вряха навсякъде, продаваха не дни, обираха други. Придвижваха се с целите си семейства мъж, жена, деца в някаква ратайка след напредващите войски, като се прислъчваха инстинктивно към армията-победителка. След войната, припечелил известен капиталец, за да си послужим с неговите думи, той се беше заселил в Амонфермей и беше отворил ханчето си. Този капиталец, състоящ се от чужди кеси, часовници, златни пръстени и сребърни кръстове, прибрани в сезона на жътвата от засетите смъртвци-бразди, не беше Бог знае колко значителен, за да обезпечи задълго лавкадята, превърнал се в кръчмар. Тенардия имаше резки движения, които, съчетани с сувните, напомняха казарма, а съчетани с набожното кръстене, семинария. Беше сладкодумен. Нямаше нищо против да го смятат за начетен, но учителят беше забелязал, че изяжда думите. Съставише майсторски сметката на клиентите си. Но набитото око откриваше понякога правописни грешки в нея. Тенардия беше мнителен, алчен, мързелив и хитър. Не беше безразличен към слугините, затова жена му се беше отказала от тях. И ревнуваше. Струваше и кратко се, че нейният хилъв жълтурко е желан от всички жени. Този ловък и човек беше същевременно престъпник от умерените. Най-вредната порода защото прикриваше престъпните си наклонности зад порядъчно голямо лицемерие. Не може да се каже, че Тенардия беше по малко избухлив от жена си. Той обаче избухваше много рядко и в подобни мигове, понеже бе озлобен към целия човешки род, понеже в него гореше нестихваща пещ от ненавист. Понеже спадаше към хората, готови вечно да се отмъщават и да обвиняват всичко живо за неприятностите, които са ги сполетели. Готови винаги да стоварят върху първия срещнат. Смятайки недоволството си напълно оправдано, цялото бреме от разочарования, несполуки и бедствия на собствения си живот. Злобата се надигаше като квас в душата му, кипеше в устата и в погледа му и той ставаше страшен. Тежко и горко на човека, който би се изпречил пред разярения му взор. Независимо от всичките си други качества тенардия умееше според конкретния случай да бъде внимателен и проницателен, мълчалив или приказлив. Но във всички случаи се отличаваше с голяма съобразителност. Присвиваше очи като моряците, свикнали да примижават, когато гледат през далекоглед. глед. Тенардия беше роден задържавник. Влезеше ли някой за пръв път в дома им и видеше ли тенардиерица, прибързано заключаваше. В този дом Кокошка пее. Но се лъжеше. Тя не беше дори Стопанка в този дом. И господар, и Стопанка беше той. Той замисляше, тя изпълняваше. Той ръководеше всичко, упражнявайки някакво невидимо и постоянно магнетично въздействие върху нея. Достатъчна бедна дума, понякога дори един знак. Мастодонтът се покоряваше. Без сама да съзнава, Тенардиерица считаше Тенардия за особено, по висше същество. Тя притежаваше добродетели, свойствени на природата и кратко, никога, дори да не беше съгласна по няколя подробност, господин Тенардие... Напълно недопустимо в предположение. Тя не би опрекнала публично мъжа си по какъвто и да било повод. Никога не би допуснала пред чужди хора грешката, която правят толкова често други жени, и която на парламентарен език се нарича Подриване авторитета на властта. Макар че единственият резултат от тяхното добро разбирателство беше извършването на някаква лоша постъпка, тенардиерица се прекланяше едва ли неблагоговейно пред мъжа си. Тази планина от плът и крясъци се раздвижваше мигом, стига само хилавият деспот да мръднеше малкото си пръстче. Това беше още едно доказателство, макар уродливо и гротескно, на великата общовалидна истина – преклонението на материята пред духа, защото някои грозни прояви имат право на съществуване дори в недрата на вечната красота. Тенардия представляваше загадка и именно на това се дължеше на ограниченото му господство над тази жена. В някои мигове той и кратко се струваше възвишен като запалена свещ, в други усещаше само хищните му ногти. Жената беше изрод, който обичаше само децата си и се боеше само от мъжа си. Беше майка, защото спадаше към лекопитаещите. Майчеството и кратко, впрочем, се ограничаваше само до дъщерите и кратко и, както ще видим по-нататък, не се разпростираше върху синовете и кратко. Колкото до мъжа, той имаше една едничка мисъл в главата си. Да забогате е. Това обаче изобщо не му се отдаде. Липсваше достоен театър за неговата изключителна дарба. Тенардия се разоряваше в Фермей, ако въобще човек може да се разори, когато не притежава нищо. В Швейцария или в Пиренеите този гол так би станал милионер. Но Ханджията е длъжен да пасе там, където го е вързала съдбата. От само себе си се разбира, че думата... Ханджи е употребена тук в тесен смисъл и не обхваща цялото съсловие. През същата 1823 г. Тенардия беше задлъжнял с около 1500 франка, чието платеж беше наотложен и той беше огрижен. Колкото и неизменно несправедлива да се показваше съдбата спрямо него, Тенардия беше от хората, които разбират отлично в най-дълбокия и най-модерен смисъл на думата това което представлява Добродетел о варварските народи и обект за търговия от цивилизованите – гостоприемството. Освен това, той беше незаменим бракониер и се славеше с точната си стрелба. Най-опасен беше, когато се засмееше сдържано и хладно. Ханджийските му теории избликваха сегистоги с като светкавици. Главата му беше пълна с професионални афоризми, които се мъчеше да втълпи на жена си. Дълг на ханджията е, просвещаваше я той един ден стих. Възбуден глас, да продава на първия срещнат храна, покой, светлина, огън, мръснича шафи, прислужница, бълхи и усмивки. Да спира минувачите, да изпразва леките киси и да облегчава порядъчно тежките, да предлага вежливо подслон на пътуващи семейства, като одере мъжа, оскоба жената и смъкна нещо и от детето. Да вписва сметката и отворения прозорец, и затворения прозорец, и мястото край камината, и креслото, и стола. И табуретката, и малкото столче, и похената завивка, и дюшека, и стиската слама. Да се умее да изчисли колко си изхабява огледалото, когато клиентът се оглежда в него, и да определи съответната такса, изобщо да прави, да струва, но да застави пътника да плати за всичко, дори и за мухите, които ще налъпа кучето му. Двамата заедно, мъжът и жената, представляваха страшен и грозен впряк, коварство и бяс, свързани за цял живот. Докато мъжът обмисляше и кроеше планове, тенардиерица пет пари не даваше за отсъствуващите кредитори, не хаеше нито за миналото, нито за бъдещето и се радваше на живота, отдадена изцяло на настоящата минута. Такива бяха тези две същества. А между тях, козет, обект на двойния им гнет, едновременно притисната от воденичен камък и разкъсвана с клещи. Мъжът и жената тормозеха всеки по-своему. Козет търпеше жестоки побоища, повина на жената, ходеше боса зиме, повина на мъжа. Тя се качваше и слизаше по стълбата, миеше, четкаше, търкаше, метеше, тичаше, пребиваше се от умора, задъхваше се, пренасеше тежести и макар че беше съвсем хилава, вършеше най-черната работа. Нито капка жалост от никъде. Свире по господарка, зъл господар. Ханчето на Тенардия беше пейжина. Омотала треперещата козет. Нейното зловещо слугуване даваше идеална представа за потисничество. Тя напомняше муха в служба на паяци. Бедното дете понасеше безропотно всичко. Какво ли става в тия душички, доскоро приютени в Божието луно, когато попаднат сред хората, още съвсем крехки и беззащитни, в зората на съществуването си? Трети, вино за хората, вода за конете. Пристигнаха още четирима пътници. Козет беше потънала в тъжни мисли. Макар че нямаше още 8 години, тя беше страдала толкова много, че когато се замисляше, изглеждаше мрачна като бабичка. Клепачът и кратко беше почернял от им рука на тенардиерица, която измърморваше сегистогис по този повод. Ух, че е противна с това синьо на окото! А козет си мислеше, че вече нощ, тъмна нощ. Наложило се беше да напълнят непредвидените кани и шишета стаите на новодошлите пътници и водата в казанчето се беше свършила. Едно само успокояваше до някъде – от Енардия никой не консумираше много вода. Не че нямаше жадни хора, но тяхната жажда посягаше по-охотно към половницата, отколкото към стомната. Ако някой поискаше чаша вода сред всичките тия чаши вино, посетителите ще тяха да го сметнат за дивък. И все пак в един миг детето изтръпна. Тенардиерица повдигна капака на тенджерата, която вреше върху печката, взе една чаша и се приближи чевръсто към казанчето. Завъртя кранчето. Детето вдигна глава и проследи движенията и кратко. От кранчето се процеди тънка струя вода и чашата се напълни до половина. Е, гледай! Измърмори тенардиерица. Водата се е свършила. После замълча и детето затайдъх. Е, и толкова ще стигне. Добави стопанката, разглеждайки пълната до половина чаша. Козет се залови пак за чорапа, но повече от четвърт час свитото и кратко на топка сърце подскачаше в гърдите и кратко. Тя броеше минутите, какво не би дала да се съмне по-скоро. От време на време някой от насядалите край краймасите мъже поглеждаше навън и възкликваше. Тъмно е като фрок. Друг допълваше. Само котка би могла да се оправи по улицата без фенер по този час. При тези думи козет потреперваше от страх. Внезапно в кръчмата влезе един от пътуващите търговци и каза сърдито. Не сте напоили коня ми. Не може да бъде. Напоен е, отговорите нардиерица. Аз пък ви казвам, че не е, стопанке. Козет се измъкна изпод масата. Разбира се, господине. Конят ви е напоен. Той пи от кофата и е изпи цялата, аз сама му я занесох и даже му говорих, докато пиеше. Това не беше вярно. Козет лъжеше. Я го виж пък това дребосъче. Остата му още на мляко мирише, а лъже като дърто. Провикна се търговецът. Аз пък ти повтарям, малко обяснице, че не е пил. Той пръхти по особен начин, когато е жаден, нали си го познавам? Козет настоя и добави едва чуто, от отуплаха глас. Дори много хубаво се напи. Хайде, хайде, без много дрънкане. Извика гневно търговецът. Дайте вода на коня ми и толкос. Козет се пъхна обратно под масата. Няма що, човекът си е прав, съгласи се Тенардиерица. Щом конят не е напоен, трябва да се напои. После се огледа наоколо, ами къде седя на уна е гадина, тя се наведе и зърна козет, сгошена чак под другия край на масата, почти под краката на клиентите. Излиза и веднага оттам. Викна Тенардиерица. Козет изпълзя от обежището си. Тенардиерица заповяда. Госпожица Кучештерко, веднага да напоиш коня. Само, че няма вода, госпожо, промълви със слаб глас детето. Тенардиерица разтвори широко пътната врата. Какво ще чакаш, иди да налеш. Козет наведе глава и отида да вземе празното ведро отъгъла до огнището. Ведрото беше по-голямо от нея и тя спокойно би могла да се побере седнала в него. Междувременно Тенардиерица се върна при огнището и опита с дървената лъжица яденето в тенджерата, мърморейки сърдито. На извора нали има? Виж каква хитруша се извъди. А по-добре да пасирам през цетката лука. След това тя бръкна в едночек мъже, където имаше пипер, дребни пари и няколко главички чесън, и добави: На ти, госпожица Жабо, да вземеш на хляб от фурната. Ето ти 15 село. Отстрани на престилчицата на козет имаше джобче. Тя пое безмълвно монетата и я мушна в джоба си. После застана неподвижно с ведрото в ръка пред отворената врата, като че ли чакаше някой да и кратко се припече на помощ. Върви, какво чакаш? Кресната нардиерица. Козет излезе. Вратата се захлопна подира и кратко. Четвърти. Една кукла се появява на сцената. Сергиите, построени на открито, Почваха от църквата и се проточваха, както си спомняте, чак до ханчето на тенардие. Понеже жителите скоро щяха да минат край тях, отивайки на средношната служба в черквата, всички сергии бяха осветени с запалени луени свещи, горящи в хартиени фунии, чудна гледка според учителя, който в този миг седеше пред една маса от Тенардие. Но за сметка на това, по небето нямаше ни една звезда. В последната барачка, издигната точно срещу вратата на кръчмата, Продаваха играчки. Тя цялата изкреше от станьол, стъклари и ефтини блестящи дрънкулки. Съвсем отпред, на видно място, търговецът беше изложил на фона на бели салфетки голяма кукла, висока почти две стъпки, с прозрачна розова рокля и златна дядема от класове на главата, с истинска коса и очи от емайл. От сутринта до вечерта минувачите под 10 години се бяха прехласвали пред това чудо. Без цял е фермей да се намери достатъчно богата или достатъчно щедра майка, която да купи куклата за детето си. Епониния зелма и кратко се бяха любовали с часове и козет дори се беше усмелила да погледне, крадешком, разбира се. Колкото печална и посърнала да беше, когато излезе с ведрото в ръка, козет не можа да не вдигна очи към дивната кукла, към «дамата», както тя я наричаше вътре в себе си. Горкото дете застина от възхищение. То не беше виждало още куклата отблизо. Барачката му се стори дворец, а куклата не кукла, а видение. Радостта, великолепието, богатството и щастието блестяха в приказно сияние пред клетото създание, затънало така безисходно вледена, черна нищета. скръбна и чистосърдечна детска прозорливост Козет измерваше пропаста, която я делеше от куклата. Тя си казваше, че само царица или най-малкото принцеса би могла да притежава подобно съкровище. Любуваше се на хубавата розова рокля, на чудните гладки коси и си мислеше, колко ли щастлива тази кукла, не можеше да откъсне очи от приказната барачка. Колкото повече гледаше, толкова повече се прехласваше. Струваше и кратко се, че вижда рая. Зад голямата кукла бяха наредени и други кукли които и кратко изглеждаха като феи и добри духове. А търговецът, който сновеше избарачката, и кратко приличаше малко нещо на добрия господ. Погълната от възхищението си, тя беше забравила всичко, дори и поръчката, която трябваше да изпълни. Грубият глас на тенардиерица внезапно я върна към действителността. Как? Още ли се помайваш тука, заплесио. Почакай само. Сега ще те науча. Какво търсиш там? Изчади е проклето. Тенардиерица беше погледнала случайно навън и беше съгледала прехласнатата козет. Детето повлече ведрото и забърза все сила към извора. Ви, съвсем сама. Понеже ханчето на Тенардия се намираше в тази част на селото, в която черквата, козет трябваше да налее вода от извора в гората от към Тя не погледна вече към нито една сергия. Докато вървеше по улица Хлебарска и по улиците край черквата, свещите в барачките осветяваха пътя, но скоро и последната светлинка на последната Сергия се затули. Бедното дете се озова в мрака. То потъна в него. Но понеже го беше страх, клатеше, вървейки, колкото може по-силно дръжката на ведрото. Това дрънчене му беше дружина. С всяка негова крачка мракът се сгъстяваше. По улиците не се мяркаше жива душа. Козът срещна само една жена, която се извърна след нея и се спря неподвижно, процеждайки полугласно. Къде ли отива това дете? Дели не е вампирче? После тя се взря и разпозна козът. Е гледай, нашата чучулига била. Козет пресече лабиринта от криви и безлюдни улички в края на селото от Камшел. Докато от двете страни на пътя имаше къщи или поне стени, тя вървеше безстрашно. От време на време през цепнатината на някой капак се прокрадваше от блясък от свещ, тази макар и слаба светлинка означаваше живот, там имаше хора и тяхното присъствие алкуражаваше. Но колкото повече се отдалечаваше, тя като че ли машинално забавяше стъпките си. Когато отмина ъгъла на последната къща, козът се спря. Преди малко, след като последната барачка остана зад нея, и кратко се сторило мъчно да продължи пъти си. Сега, когато последната къща остана зад нея, това и кратко се стори невъзможно. Тя сложи ведрото на земята, пъхна ръка в косите си и почна бавно да чеше главичката си, движение, присъщо на оплашените и колебаещи се деца. Беше излязла вече от Амон и се намираше на полето. Пред нея се растилаше черна безлюдна шир. Тя се вгледа отчаяно в мрака, където нямаше жив човек, но гъмжеше от диви зверове, а може би и от зли духове. Втренчи очи и дочу стъпки на зверове по тревата, съзря ясно духове, които се движеха сред дърветата. Сграбчи ведрото, страхът и кратко вдъхна смелост. Какво пък? Помисли тя. Ще и кратко кажа, че няма вода, и решително закрачи назад към селото. Но не направила и сто крачки, пак се спря и почна да чеше главицата си. Сега пък и кратко се привидят енердиерица. Омразната тенардиерица се остана хиена и с гневно пламнали очи. Козец се озърна жално напред и назад. Какво да прави? Какво ще стане с нея? Накъде да върви? Пред нея, призракът на тенардиерица, зад нея, всички сенки на нощта и на гората. Тя отстъпи пред призрака на тенардиерица. Спусна се отново към извора. Излезе тичешком от селото, влезе пак тичешком в гората. Без да гледа нищо и без да се вслушва в нищо. Спря да ти че чак когато не можеше вече да си поеме дъхотомора, но пак продължи да крачи. Вървеше направо, загубила ума и дума. Докато тичеше, едва сдържаше хълцанията си. Нощният шепот е обгръщаше от всички страни. Тя не мислеше за нищо, не виждаше нищо. Необятната нощ се възправи пред това крехко създание. От едната страна, насъбран целият мрак, от другата, маничка прашинка. От началото на гората до извора имаше най-много 7 или 8 минути път. Козът го знаеше, понеже го беше изминавала често денем. Изненадващо беше, че не се загуби. Някакъв вътрешен усет я водеше несъзнателно към извора. Тя не поглеждаше нито наляво, нито надясно, за да не би да види нещо сред клоните или храстите. Така стигна до извора. Той представляваше тясно корице. Издълбано от самата вода в глинестата почва, дълбоко около две стъпки, с няколко големи камъка на дъното и заобиколено от махове и сочни треви, така наречените якички на Анри Четвърти. Една водичка изтичаше тихо ромолена от него. Козет дори не си поедъх. Беше съвсем тъмно, но тя бе свикнала да идва на този извор. Потърси с лявата си ръка в тъмнината младото дъпче, на което обикновено се опираше, напипа клона. Овисна на него, наведа се и загреба вода с ведрото. Беше толкова възбудена, че силите и кратко се отруиха. Както се бе навела, не усети, че монетата се изтърколи от джоба и кратко и падна в извора. Козет не я е забеляза, нито чу звъна припадането и кратко, изтегли почти пълното ведро и го постави на тревата. Едва тогава се почувства съвсем отмаляла. Искаше и кратко се да тръгне веднага обратно, но напрежението, докато напълни ведрото. Беше толкова голямо, че сега и кратко беше невъзможно да направи нито крачка. Видя се принудена да седне. Отпусна се на тревата и приклекна неподвижно. Затвори очи, но тутък си ги отвори отново, без сама да знае защо, просто не можеше да не ги отвори. Разклатената вода във ведрото до нея образуваше кръгове, които се гърчаха като бели огнени змии. Небето над главата й кратко тъмнеше, покрито с тежки черни облаци, подобни на димни завеси. Неясната трагична маска на нощта се навеждаше над сиротното дете. Юпитър залязваше в небесните дълбини. Детето се взираше тревожно в тази голяма звезда, която не познаваше и която го плашеше. И наистина планетата в този момент беше слязла близо до хоризонта и пресичаше гъст пласт от мъгли, който и кратко придаваше страшно червено сияние. Зловещо обагрената мъгла увеличаваше размерите на небесното светило. На небето сякаш се бе разинала пламтяща рана. Леден вятър духаше от към равнината. Гората се чернеше. Нито трепет на листи, нито прозрачната ведрина на летните нощи. Страшно стърчаха голи клони. Хилави, уродливи хръсталаци шумоляха по поляните. Високите стръкове трева се огъваха под вечерника като змиорки. Тръните се гърчаха и протягаха дългите си ръце с страшни ногти. Готови да се впият в жертвата си. Няколко сухи папрети, подгонени от вятъра, профучаха край детето, като че бягаха преследвани от някого. От всички страни мрачна пустош. Тъмнината причинява шемет. Човек се нуждае от светлина. Потънели в опакото на деня, сърцето му се свива. Когато тъмне е пред очите и съзнанието се замъглява, дори и най-твърдият се поддава на безпокойство по време на затъмнение, Нощ – невзрачна мъгла. Никой не може да прекуси нощем гора без трепет. Дървети и сенки – две еднакво опасни обежища на сгъстен мрак. В неясната далечина оживява някаква призрачна действителност. Непонятното се очертава с лукобна яснота на няколко крачки пред вас. В простора или в собственото ви въображение витае нещо смътно и науловимо като сънищата на заспалите цветя. На хоризонта се възправят страшни силуети. Усещате диханието на необятната тъмна шир. Страх вие, а сте изкушен да погледнете за себе си. Чувствувате се беззащитен срещу разиналите пещери на нощта, срещу призрачните предмети, срещу безмълвните профили, които се разсееват, щом ги доближите, срещу настръхналите тъмни храсти, срещу разгневените копчини дървета, срещу мъртвишки бледите лукви, отразяващи злокобно нощната печал, срещу необятното, гробно мълчание, срещу непознатите същества, които биха могли да възникнат, срещу загадъчно поклъщащите се клони, срещу навяващите трепет стволове, срещу високите шепнещи треви. Няма толкова на устрашим дух, който да не трепне и да не се поддаде на пристъпна тревога. Обхваща ви неприятното усещане, че душата ви се слива с тъмата. Това проникване на мрака в душата е неизразимо страшно особено за едно дете. Горите са мрачна загадка. Детската душа пърха в предсмъртен трепет под техния чудовищен свод. Без да съзнава ясно усещенията си, коза чувствуваше, че наобятният мрак на природата обгръща плътно от всички страни. Тя изпитваше не само ужас, но нещо много помачително от ужас. Трепереше като лист. Липсват ни думи да предадем страха? Който вледеняваше сърцето и кратко, очите и кратко гледаха диво. Струваше и кратко се, че и на другия ден отново ще дойде същия час, привлечена против волята си от това зловещо място. Тогава инстинктивно, за да се освободи от това странно състояние, което не промяваше, но което я довеждаше до полуда, тя започна да брои на глас. Едно, две, три, четири, до десет, а когато стигна до десет, почна пак от начало. Усети ръцете си вкочанени от студ, защото ги беше намокрила в извора, докато черпеше вода. Стана Отново я обзе страх, напълно естествен и непреодолим страх. Завладя една единствена мисъл, да избяга от тук. Да побегне с все сили през гората и полето, докато стигне до къщите, до прозорците, до запалените луени свещи. Погледът ти кратко попадна върху ведрото в краката и кратко. Тенарди и кратко вдъхваше такъв ужас, че не посмя да побегне без пълното ведро. Тя хвана с две ръце дръжката. С голяма мъка го повдигна. Извървята кадва на десетина крачки, но ведрото беше пълно, тежеше много, беше принудена отново да го остави на земята. Отдъхна си за миг, после пак улови дръжката и тръгна напред, този път повървя по-дълго. Но отново трябваше да спре. След няколко минутна почивка пое на ново. Вървеше наведена напред, оборила глава като старица. Напрегнатите и кратко слаби ръце стръпнаха от тежеста на ведрото. Измокрените и кратко пръщета замръзнаха и се схванаха от ледената дръжка. Сегисто ги се спираше неволно и при всяко спиране студената вода се плискаше и заливаше босите и кратко крачета. И това ставаше в дънгората, посред нощта, зиме, далеч от човешки очи. Момиченцето беше само на 8 години. Бог единствен наблюдаваше тази скръбна картина, а може би и майката, уви, защото има неща, които карат дори мъртвите да прогледнат гроба. Козет дишаше с болезнено хриптене, ридания задавяха гърлото и кратко, но тя не смееше да плаче, толкова се страхуваше от тенардиерица дори когато беше далеч от нея. Свикнала беше с мисълта, че господарката и кратко е винаги на една крачка от нея. Но тя не можеше да измине голямо разстояние по този начин и вървеше съвсем бавно. Напразно се мъчеше да съкрати почивките, да измине колкото се може повече път. Мислеше си тревожно, че ще и кратко трябва цял час, за да стигне до Емунфермей, и че господарката и кратко ще я бие. Тази тревога се примесваше към ужаса и кратко, че сама в гората нощем беше смазана от умора, а още не беше излязла от гората. Когато стигна до стария кестен, който познаваше, тя направи една последна почивка, по продължително другите, за да се отдъхне по-добре. После събра брасилите си, вдигна ведрото и закрачи смело. Но клетото си раче не можа да задържи един въпъл. О, Боже мой! Боже мой! В този миг почувства внезапно, че ведрото олекна. Нечия ръка, която и кратко се стори огромна, беше хванала дръжката и го бе поела решително. Козет вдигна глава. Висока, изправена фигура крачеше редом с нея в мрака. Някакъв мъжа беше настигнал, без тя да го усети. Той беше хванал безмълвно дръжката на ведрото. Има някакъв вътрешен усът, който ни предупреждава при всички случайни срещи в живота ни. Детето не се оплаши. Шести, болатруел като че ли действително се оказа прозорлив. Следобед през същия коледен ден на 1823 година, един мъж дълго се разхожда и с най-безлюдната част на булеварто питал в Париж. Той като ли търсеше жилище и се спираше предимно на най-скромните къщи в порутените покрайнини на предградието Семърсо. По-нататък ще видим, че човекът действително беше на елстая в този затънтен квартал. Не само с дрехите си, но и с цялата си външност мъжът въплъщаваше типа, който бихме могли да наречем приличен просек, Съчетание на крайна мизерия с извънредно голяма чистоплътност. Доста рядка комбинация. За това крайно бедните и много достойни хора вдъхват двойно уважение на чувствителните сърца. Имаше стара, изтъркана, но грижлива изчеткана шапка, протрит до довътъка редингот от грубо тъмно-жълто сукно. Този цвят не изглеждаше странен по онова време. Старомодна затворена жилетка с джобове, черни. Посивили на коленете панталони. Черни вълнени чорапи и груби обувки с медни закупчилки. Изглеждаше като завърнал се от емиграция бивш възпитател в благороднически дом. Ако съдехте по съвсем белите му коси, набръчканото чело, бледите устни и унилото и уморено от живота изражение на лицето му, бихте му дали повече от 60 години. Ако обаче съдехте по твърдата, макар и бавна походка, по необикновената енергия, която прозираше във всяко негово движение, бихте му дали най-много 50. Бръчките по челото му придаваха известно благородство и биха предрасположили всеки, който би го погледнал внимателно. Той присвиваше устни по особен начин, който можеше да се изтълкува като строгост, а всъщност изразяваше смирение. Дълбоко в погледа му се четеше мрачно спокойствие. Под лявата си мишница носеше малък пакет, завързан в кърпа. В дясната си ръка държеше тояга, отсечена от някой жив плет. Туягата беше окастрена доста грижливо и имаше съвсем приличен вид. Чеповете бяха използвани сполучливо, а отгоре бе закрепена в топка, имитираща корал. Обикновена върлина, която приличаше на тръстиков бастун. По болеварто Питал особено зиме се мяркат малко минувачи. Мъжът не само, че не ги търсеше, но дори ги избягваше, без обаче да почертава това. В тази епоха крал Людовик 18-ти ходеше почти всеки ден в Това беше една от любимите му разходки. Към два часа неизменно виждаха каляската и свитата му, които препускаха по булевар Топитал. Кралската разходка служеше за часовник на сиромахкините от квартала, които казваха. Два часа е, кралят се връща от тюйлери. Едни изтичваха напред, други се дръпваха, за да направят път, когато минава крал. Винаги настъпва суматоха. Независимо от това, полявяването и изчезването на Людовик 18 винаги правеше силно впечатление по улиците на Париж. То беше мигновено, но величествено. Немощният крал имаше слабост към бясното препускане. Понеже не можеше да ходи, искаше поне да се вози вихрено. Този владетел се схванати, но за драговолно би впрегнал мълнията. Той профучаваше строг и невъзмутим сред извадените саби на свитата си. Тежката му по на карата с големи стръкове лилии, нарисувани от двете страни, преминаваше със силно трополене. Хората едва успяваха да е зърнат. В дъното, в десния и кратко ъгъл, върху тапицираните с бял сатен възглавници, се мярваше широко, самоуверено и румено лице, прясно на подрено чело, надменен, суров и хитър поглед, интелигентна усмивка. Два огромния полета са златни ресни върху цивилен сюртук, орденът на «Златното руно», кръстът на «Людовик свети», кръстът на «Почетния легион», сребърната плочка на ордена «Свети дух», огромен търбух и широка гълъбово-синя лента «Кралят». Извън чертата на града той държеше шапката си с бели пера върху омотаните си във високи английски гетри колене. Влезеше ли обаче в града, слагаше шапката на главата си понеже рядко отговаряше на приветствията. Гледаше студено народа, който му отвръщаше със същата студенина. Когато за първи път се появи в квартала Семърсо, целият му успех се сведе до следната забележка на един местен жител, изказана пред него в другар. Той е дебалак, представлява правителството. Неизменното преминаване на краля в един и същи час беше впрочем ежедневно явление по булеварто Питал. Нашият познайник с жълтия редингот явно не беше от този квартал, може би не беше и от Париж, защото нямаше представа за тази подробност. Когато в два часа кралската карета, обкръжена от ескадрон гвардейци с сребърни галуни, излезе на булеварда, като подмина сел Петриер, той се изненада и като че ли дори се оплаши. Макар че страничната алея нямаше никой друго свен него, той бързо се отдръпна зад каменната ограда на една къща, но Херцог давре успя да го забележи. В качеството си на началник на дежурните гвардейци през този ден херцогът беше седнал в кралската карета точно срещу краля. Той каза на негово величество. Някакъв съмнителен тип. Тайните полицаи, пръснати по пътя на краля, също го забелязаха и един от тях получи заповед да го проследи. На мъжът потъна в пустите улички на предградието и понеже вече се смрачаваше, полицаят загуби следите му, както това личи от рапорта, отправен същата вечер до господин граф Англес. Министър на вътрешните работи и полицейски префект. След като успя да заблуди полицейски агент, мъжът с жълтия редингот отвои крачките си, като не представаше да се озърта назад, за да се увери, че не го следят. В 4 четвърт, когато вече, кажи речи, беше мръкнало, той мина пред театъра до Порт Сен Мартен, където тази вечер играеха пьесата «Двамата каторжници. Афишът, осветен от фенерите, пред театъра, му направи... Изглежда силно впечатление, защото, макар че бързаше, той се спря, за да го прочете. Миг след това хладна сляпата уличка планшет и влезе в хана, калайно блюдо, където продаваха билети за пушкенската кола за лани. Колата тръгваше в 4:30. половина. Конете бяха впрегнати и пътниците, извикани от кучеша, се качваха бързо по високата железна стълба на копето. Мъжът попита, имате ли още едно място? Само едно. До мене, на капрата, отвърна Кочиешът. Ще го взема. Качете се, но преди да подкара конете, Кочиншът хвърли поглед към жалкото облекло на пътника и към скромния му пакет и го накара да му плати предварително. Долани ли отивате? Попита той. Да, отвърна пътникът ти плати долани. Тръгнаха. Когато отминаха градската врата, Кочиешът се опита да завърже разговор, но мъжът отговаряше само с едносрични думи. Тогава кочиешът засвири с уста, ругайки се гистуги с конете си. Кочиешът се загърна в палтото си. Беше студено. Пътникът като че не усещаше нищо. Така преминаха през Гурна и Сюремарн. Към 6 часа вечерта бяха в Шел. Кочиешът спря пред коларската страноприемница, която се помещаваше в една от старите сгради на кралското обътство, за да отпочинат конете. Аз ще сляза тук, каза мъжът. И той взе пакета и тоягата си и скочи от колата. Миг след това от него нямаше и помен, а не беше влязал в страноприемницата. Когато след няколко минути колата поеза лани, не го настигнаха по широкото шосе, излизащо от шел. Кочиешът се обърна към пътниците в колата. Този човек сигурно не беше от нашия край, не го познавам. Изглеждаше последен бедняк, а не държи на парите. Плати до лъни, а слезе в шел. Вече е нощ. Всички къщи са затворени, той не отседна в хана, пък никакъв го няма. Просто потъна в дън земя. Пътникът съвсем не беше потънал в дън земя, Той прекоси бърза шком в мрака главната улица на Шел и преди да стигне църквата, завина ляво по междусълския път, който води към Емон Фермей. Вървеше като човек, който вече е идвал по тези места и познава околността. Той закрачи бързо по пътя. На пресечката със стария. Обграден дървета път от гъни залани Чухорска глъчка и се притай мигом в канавката, където изчака хората да го отминат и да се отдалечат. Тази предпазливост беше почти излишна, защото, както казахме, декемврийската нощ беше съвсем черна. По небето едва блещукаха две-три звезди. На това място започва на горнището на хълма. Мъжът не тръгна по пътя за Емон Фермей. Той пое вдясно, напреко през полето. И с бързи крачки навлезе в гората. Едва тогава забави ход и започна да оглежда внимателно всички дървета, напредвайки стъпка по стъпка, като че ли търсеше и се оправяше по път, известен само немо. По едно време сякаш се обърка и се спря нерешително. най сетне се добра пипнещ до полянка, където се белееха струпани камъни. Той пристъпи бързо към тази грамада и я разгледа внимателно в нощния здрач, като че ли правеше преглед на боен отряд. Дебело дърво. Покрито с израстъци, подобни на брадавици, се издигаше на няколко крачки от купчината камъни. Той се приближи до дървото и прокара ръка по кората на Данера, като че искаше да опипа и да преброи всички израстъци. Дървото беше ясен, а точно срещу него стърчеше кестен, превързан със закован около връст цинков пояс, защото кората му се белеше. Той опипа с крака почвата около грамадата камъни и я се насякаш, за да се увери, че земята не е била разкопавана скоро. След като направи това, се огледа, за да се ориентира и пак потъна в гората. Този именно човек срещна козът. Вървейки прасечището по посока към Емон Фермей, той забеляза дребната сянка, която се движеше, стенейки тихо, като оставяше сегистоги с някакъв товар на земята и пак го понасяше напред. Мъжът се приближи и разбра, че това беше съвсем малко дете, натоварено с огромно ведро. Тогава настигна момиченцето и пое безмълвно дръжката от ръцете му. Седми, рамо до рамо с непознатия в мрака. Както вече споменахме, козет не се оплаши. Мъжът те заговори. Гласът му беше тих и тъжен. Много тежко е за тебе това ведро. Дете. Да, господине, отвърна козет като повдигна глава. Дай ми го, каза мъжът. Аз ще ти го нося. Козет пусна ведрото. Мъжът тръгна редом с нея. Действително е много тежко. Процеди през зъби той и добави, на колко години си, момиченце? На 8, господине. А отдалеч ли идеш така натоварена? От извора в гората. И надалеч ли отиваш? Най-малко на четвърт час от тук. Мъжът помълча малко, после попита внезапно. Нимая нямаш майка? Не зная, прошепна детето. И преди мъжът да попита нещо друго, добави, не ми се вярва. Другите си имат. Аз си нямам. После помълчи и допълни, и мисля, че никога не съм имала. Мъжът се спря, остави ведрото на земята, наведа се и улови с две ръце раменете на момиченцето, мъчейки се да различи чертите на лицето му в мрака. Мършавото, личице на козет, изпъкваше смътно под белезникавата светлина на небето. Как се казваш? Попита пътникът. Козет. Мъжът трепна, пронизан сякаш от електрически ток. Той се вгледа още веднъж в нея, после отдръпна ръцете си, вдигна ведрото и закрачи. След малко попита. Къде живееш, моето момиченце? В ако го знаете. Там ли отиваме? Да, господине. Човекът замълча отново и после продължи. А кой те изпрати в този късен час за вода в гората? Госпожа Тенардие. Мъчайки се да направи глас си равнодушен, но без да успее да прикрие издейническия му трепет, мъжът запита. А с какво се занимава твоята госпожа Тенардие? Тя е моята господарка, каза детето. Държи хан, хан ли? Възкликна мъжът. Тогава аз ще преспя там тази нощ. Заведи ме, ние отиваме точно там, господине. Мъжът вървеше доста бързо. Козет го следваше без мъка. Тя не чувствуваше вече умора. Вдигаше се гистоги за очи към непознатия с неизразимо доверие и спокойствие. Никога не я бяха учили да се обръща към провидението и да се моли. Но в нея се надигаше нещо, което приличаше на упование и радост и което излиташе към небето. Изминаха няколко минути. Човекът пак запита, Госпожа Тенардие няма ли слугиня? Не, господине, само ти ли си? Да, господине, отново замълчаха. След малко козет продума, искам да кажа, че има още две момиченца. Какви момиченца? пони и Зелма. Детето упростяваше по този начин романтичните имена, така скъпи на госпожа Тенардие. Кои са тия пони Зелма? Госпожичките на госпожа Тенардие. Дъщерите и кратко, искам да кажа. Ами какво правят те? О! Въздъхна детето. Те си имат хубави кукли. Всякакви лъскави играчки и какви ли неща с чудесни неща. Играят си, забавляват се. Целият ден ли? Да, господине. ми ти, аз работя. Целият ден. Детето вдигна големите си очи, в които беше назряла една сълза, невидима в нощта, и отвърна тихо. Да, господине. После след кратко мълчание додаде. Понякога, когато няма работа и ако ми позволят, и аз си играя. Как си играеш? Както мога? Никой не ми се бърка. Само, че си нямам играчки. Понини зълма не ми дават да пипам техните кукли. Имам си само една уловна сабя, голяма и толкова, и детето показа малкото си пръстче. Сигурно никак не реже. Как не, господине, каза детето, реже салата и главите на мухите. Стигнаха до селото. Козет поведе чужденеца през уличките. Минаха край хлебарницата, но тя не се сети, че трябваше да купи хляб. Мъжът не я разпитваше вече нищо и мрачно мълчеше. Когато отминаха църквата, той попита козът, посочвайки откритите сергии. Да няма панаир? Не, господине, Коледа да е. Когато наближиха кръчмата, детето докосна плахо ръката му. Господине, какво има, детето ми? Съвсем близо сме до нас. Какво от това? Няма ли да ми дадете ведрото? Защо? Защото госпожата ще ме бие, ако види, че друг ми го носи. Мъже ти кратко подаде ведрото. След миг те се озуваха пред вратата на ханчето. Осми, колко е неприятно да пуснеш в къщата си голтък, който може да се окаже богатъш. Козет не можа да не погледне крадешко на голямата, кукла, все още изложена у продавача на играчки. После потропа на вратата. Показа се тенардиерица Слоена, свещ в ръка. А, ти ли си, скитнице? Най-сетне. Къде се губи досега? Сигурно си се заплесвала по пътя, кълпазанка такава. Госпожо, промълви козет, цяла разтреперана, един господин иска да пренощува тук. Тенардиерица смени тутакси си сърдитото си изражение с любезна гримаса, мимолетна метаморфоза, присъща на всеки ханджия и алчно потърси с на водошлия. Вие ли, господине? Да, госпожо. Отвърна мъжът, посягайки към шапката си. Богатите пътници обикновено не са така вежливи. Учтивият му поздрав и, от друга страна, бързият облед на облеклото и багажа на пътника заличиха от лицето на Тенардиерица приветливата усмивка. То пак се смръщи сърдито и тя каза недружелюбно. Влезте, старче! Старчето влезе! Тенардиерица го огледа повторно. Забеляза съвсем изтъркания му редингот и леко издънената му шапка и се допита до мъжа си, като кимна незабележимо с глава, смръщи вежди. Набръчка нос и смигна с очи. Тенардия продължаваше да пие с коларите. Той кратко отговори и се два доловимо поклащане на показалеца, което ведно с повдигнатата му долна устна означаваше в подобен случай голта половина. Тогава тенардиерица възкликна. Много съжаляваме, старче. Но работата е там, че нямаме вече място. Подслонете ме, където обичате, каза човекът. На тавана, в конюшнята, ще ви платя като за стая. 40 село. Прието, 40 село. Добре тогава. 40 село. Прошепна тихичко на тенардиерица един от коларите. Ами че нали стаите ви струват по 20 село? За него 40, отвърна също така полугласно тенардиерица. Не прибираме бедни за помалко. Вярно е, добави невъзмутимо мъжът и кратко. Подобни хора подбиват реномето на заведението, ако ги приемеш. Междувременно мъжът сложи пакета и тоягата си върху една пейка и седна пред масата. Козет побърза да му поднесе бутилка, вино и чаша. Търговецът, който беше поискал ведрото вода, отиде да го занесе сам на коня си. Козет се настани отново с чорапа под кухненската маса. Мъжът потопи усни в чашата с вино, която си наля. Той наблюдаваше детето с необяснимо внимание. Козет беше грозна. Ако беше щастлива, може би щеше да бъда хубава. Ние вече нахвърлихме с няколко линии тъжното и кратко личице. Беше хилава и бледа. Почти 8 годишна, не изглеждаше дори на 6. Потъналите и кратко в дълбока сянка очи бяха едва ли наугъснали от много плач. Скръбна бръчка, която може да се види обезнадежно болните или осъдените, свиваше вечно тревожните и кратко устни. Ръчичките и кратко бяха целите премръзнали, както предполагаше майка и кратко. Пламъците на огъня, които осветяваха в този миг, подчертаваха изпъкналите и кратко кости и неимоверната и кратко мършавост. Понеже постоянно зазнаше, беше придобила навик да стиска колене едно до друго. Дрехите и кратко, жалки дрипи, Биха извикали съчувствие лете и будеха ужас зиме. Носеше само изпокъсани, пъмочни вектории. Нито едно вълнено парцелче. На места прозираше кожата и кратко, осеяна цяла с сини или черни петна, следи от съприкосновението с Голите и кратко прасци бяха тънки и зачервени. хлътналите и кратко ключици биха могли да ви натъжат до сълзи. Целият външен вид на детето, походката, стойката, Звукът на глас му, запъванията между отделните думи, погледът, мълчанието. Най-малкото движение издаваха и изразяваха само едно – страх. Страхът владееше козет до мозъка на костите и кратко. Той я държеше здраво в лапите си. Караше я да прибира лакти до хълбоците си, да крие пети под полата си, да се сгушва, за да заеме възможно най-малко място, да здържа дъха си. Страхът беше станал, така да се каже, привичка на тялото и кратко и за съжаление можеше да се очаква само едно, да стане още по-силен. Дълбоко в зениците и кратко се долавяше недоумение и за затаян ужас. Страхът и кратко беше, толкова непроудолим, че когато влезе в ханчето цялата измокрена, не посмя да се изсуши на огъня, а мълчаливо се зае сплетката си. Погледът на това 8-годишно дете беше обикновено така мрачен и едва ли нетрагичен, че ви се струваше че той ли ще загуби ума си, или напълно ще подивее. Както казахме, то не знаеше, що е молитва и никога не бе стъпвало в черква. «Много имам време за такива работи», казваше Тенардиерица. Мъжът с жълтия редингот продължаваше да наблюдава внимателно козът. Внезапно Тенардиерица викна. «Добре, че се сетих». Ами хляба, козът се измъкне изпод масата по навик, както всеки път, когато господарката и кратко креснеше. Тя напълно беше забравила за хляба. Прибягна до обичайния изход на вечно сплашените деца. Излъга, фурната беше затворена, госпожо. Трябваше да потропаш. Потропах, госпожо. Е, и после, не отвориха. Ще разбера утре дали е вярно, измърморите нардиярица, и ако лъжеш, мисли му. А за сега ми върни 15 село. Козет пъхна ръка в джупчето на престилката си и позеленя. Монетата я нямаше. Ей, оглуша ли, или какво? Сопна и кратко се тенардиерица. Козет прообърна джоба, вътре нямаше нищо. Къде ли се бяха дянали парите? Горкото момиченце уненя. В камени се от ужас. Да не си загубила 15-те село? Изхриптя кръчмарката. Или си наумила да ми ги задигнеш? При тези думи тя посегна към камшика, закачен до огнището. Заплашителният жест помни Козет и тя намери сили да извика. Милост, госпожо! Няма вече да правя така. Тенардиерица откачи към шика. Но през това време човекът с жълтия редин го отбръкна в джоба на жилетката си, без никой да го забележи. Впрочем, другите посетители пиеха или играеха на карти и не обръщаха внимание на тази сцена. Козет се сви сплаше на ъгъла до огнището, мъчейки се да се сгуши на кълбо и да скрие полуголото си телце. Тенардиерица замахна. «Извинете, госпожо, намеси се странникът». Преди малко една монета падна от престилката на момиченцето и се изтърколи на пода. «Може би е същата. Той се наведе и се престори, че търси нещо». Така си мислех, «Ето вия», добави той, изправяйки се, като подаде една сребърна монета на ханджийката. «Да, тази е», каза тя. Монетата не беше същата, защото беше 20 село. Но замяната беше изгодна за тенардиерица. Тя я е пъхна в джоба си и метна свиреп поглед към детето, закамвайки му се. Пази се само друг път да не се случи подобно нещо. Козът се прибрав в еколипката си, както обичаше да казва господарката ти кратко и големите и кратко очи, вперени в непознатия пришелец, добиха изражение, каквото никога досега не бяха имали. В този миг в тях се четеше все още само наивно удивление, примесено с доверчива изненада. Е, какво? «Ще вечерете ли?» Попита ханджийката, пътника. Той не отговори. Изглеждаше потънал в мисли. «Що за човек е той?" Процеди през забитя. Навярно някакъв окалян голтак. Няма пари дори за вечеря. Дали ще ми плати за спането? Цяло щастие все пак, че не се е сетил да открадне парите, които е намерил на земята. В това време една врата се отвори и в кръчмата влязоха Епонин и Азелма. Те бяха наистина две хубави момиченца, по-скоро гражданчета, отколкото селянчета, прелесни, едната с лъскави кестеняви плитки, завити на венец около главата и кратко, другата са спуснати на гърба черни коси, и двете живи, чисти, пълнички, сочни и здрави, да ти е драго да ги гледаш. Бяха облечени топло, но с толкова майчински вкус... Чедрежките им бяха кокетни въпреки дебелите платове. Облеклото им бе съобразено с зимата, но и заществото му напомняше пролета. Двете момиченца сиеха. Държането им беше господарско. В облеклото, в жизнерадостта им, в шумната им поява се чувствуваше съзнание за превъзходство. Когато ги видя, Тенардиерица им каза с привидно сърдит глас, от който бликаше обожание. А, прибрахте ли се най-сетне? После ги привлече една след друга с си, за да приглади косите им и да затегне панделките им, а след това ги отдалечи малко от себе си, потупа ги майчински и възкликна. Ех, че ми ги издавалки! Децата се настаниха край огнището. Бяха донесли със себе си куклата си и я премятаха на коленете си, чороликайки безгрижно. Козец ги стоги вдигаше очи от плетката си и наблюдаваше играта им с мрачно изражение. Епониния зелма изобщо не я поглеждаха. За тях тя не беше нищо повече от куче. Тези три момиченца нямаха общо дори 24 години, но вече даваха съвсем ясна представа за човешкото общество. От едната страна, завист, от другата, презрение. Куклата на сестрите Тенардия беше доста извехтяла, улущена, изпочукана, но въпреки това тя се струваше възхитителна на козет, защото момиченцето през целия си живот не беше имало нито една истинска кукла. За да си послужим с израз, Понятен за всяко дете. Докато продължаваше да снови из помещението, Тенардиерица внезапно забеляза, че козът се разсейва и вместо да работи, зяпа и играещите момиченца. Аха! Пипнах ли те? Искреща тя. Така ли ми работиш? Ще те оправя аз тебе, само да откача към шика. Без да стане от стола си, чужденецът се обърна към Тенардиерица. Госпожо, каза той, усмихвайки се едва ли не какво толкова станало, нека се позабавлява. Подобна забележка би била равносилна на заповед от страна на всеки друг пътник, който би поръчал за вечеря овнешко печено и две бутилки вино и който не би изглеждал като последен голтък. Но човек с такава шапка да дръзна да изказва пожелания, човек с такъв редин год да дръзна да изявява волята си, тенардиерица и не помисли да претърпи това. Тя възрази остро. Трябва да работи, що яде, Не я храня. За да се помайва. А какво работи сега? Попита странникът със същия благ глас, който съвсем не подхождаше на просяшките му дрехи и на широките му хамалски плещи. Тенардиерица благоволи да му отговори. Плете чорапи, ако нямате нищо против. Чорапи за момиченцата ми, които съвсем се са се и може да се каже, че скоро ще тръгнат боси. Мъжът погледна жалките, зачервени от студ крачета на козет и запита. А кога ще изплете този чифт чурапи? Ще ги влачи най-малко още 3-4 дни. Мързеланата. Колко може да струва такъв един чифт чурапи, когато бъдат готови? Тенардиерица го погледна презрително. Най-малко 30 село. Ще ми ги дадете ли за 5 франка? Попита мъжът. Има си хас. Изкикоти се един колар, който слушаше разговора им. Иска ли питане? Пет парчета. Тенарди е сметна... Че е дошъл моментът да се намеси. Да, господине, ако действително желаете, ще ви дадем този чифт чорапи за 5 франка. Ние не отказваме нищо на клиентите си. Само, че ще трябва веднага да ги платите, каза рязко тенардиерица с нетърпящ възражение глас. Купувам чорапите и ги плащам, заяви мъжът, изваждайки от джоба си една 5 франкова монета. После се обърна към Козет. Сега работиш за мене. Поиграй си. Моето момиче, колерят така се развълнува при вида на франковата монета, че изтича да я види, като остави чашата си недопита. Няма лъжа бе. Извика той, разглеждайки монетата. Систинско колело отзад. Не е фалшива. Тенардия се приближи и пъхна парите в джоба на жилетката си, без да каже нито дума. Тенардиерица нямаше какво да възрази. Тя прехапа усни и лицето и кратко се разкриви от злоба. Но козет продължаваше да трепери. Тя едва се осмели да попита. Вярно ли е, госпожо? Мога ли да си поиграя? Играй! Кресна тенардиерица със страшен глас. Благодаря, госпожо, отвърна детето. Тенардие пак седна да пие. Жената прошепна на ухото му. Що за човек е този жълтобесник? Срещал съм и милионери с подобни рединготи, отвърна величествено Тенардие. Козето стави чуръпа, но не помръдна от мястото си. Тя обикновено избегваше да се движи. Взел от една котия зад себе си няколко стари парцелчета и малката си оловна сабя. Епонин и Азелма не обръщаха никакво внимание на това, което ставаше. От няколко минутите имаха важна работа. Хванали бяха котката. Захвърлили бяха куклата на земята и Епонин, по-голямата. Повиваше котато с различни сини и червени парцали въпреки емалканията и гърченията му. Докато се занимаваше с тази мъчна и сериозна задача, тя казваше на сестричето си на сладкия и очарователен детски език, чиято прелест, подобно на великолепните пеперудени крила, изчезва, когато се опиташ да я уловиш, Виждаш ли, какъв ще ти направи кукла, позабавно от другата. Шава, врещи и каква е топличка само. Искаш ли да си играем с нея, сестричко? Тя ще бъде моето момиченце, а аз ще бъда госпожа, ще ти идвам на гости и ти ще го разглеждаш. Най-напред ще видиш мустаците му и ще се очудиш. После ще видиш ушите му, а после и опашката и пак ще се очудиш. И ще ми кажеш, ах, боже мой, а аз ще ти кажа, да, госпожо, такова е момиченцето ми. Сега всички момиченца са такива, а Зелма слушаше с възхищение Епонин. През това време коларите запяха някаква неприлична песен, като се кикотеха толкова силно, че чак таванът се тресеше. Тенарди ги насърчаваше и им пригласеше. Както птичките свиват гнездо с каквото им попадне, така и децата си правят кукли от всичко. Докато Епониния Зелма повиваха котето, козет от своя страна повиваше събята си. След това тя е положи, легнала на ръцете си и кратко запети хичко, за да приспи. Куклата е не само властна потребност, но и изява на един от най-пленителните инстинкти на момиченцето. Да обгражда с грижи, да облича, да кичи, да конти, да съблича, да получава, да се кара, да люлее, да гали, да приспива, да си представя, че неодушевеният предмет е жив човек. Нима целият бъдещ живот на жената не се съдържа в тия игри, докато си мечтае и бъбри невинно, шеейки миниатюрни прикя и пеленки, приготвяйки роклички, Блузки и камизолки, детето се превръща наусетно в девойка, девойката в мума, а мамата в млада жена. Последната кукла се явява преход към първото дете. Момиченце, което няма кукла, намира живота си почти толкова безрадостен и безмислен, както и бездетната жена. И така, козът си беше направила кукла от малката сабя. Атенар Диарица се приближи до жълтия човек. Мъжът ми има право, мислеше си тя. Може би е самият господин Лафит. Богаташите са такива чудаци. Тя се облъкати на масата му и понечи да завърже разговор. Господине, при думата, господине мъжът се обърна. Досъгата нардиарица го бе наричала само «старче» или «добри човече». Как да ви кажа, господине, поде тя със сладника в изражение, което беше още по-противно дори от жестокото и кратко държане, и на мене ми се ще детето да играе, нямам нищо против. Ако е за един ден, защо не? Щом вие сте така великодушен? Само, че виждате ли, тя си няма ни иде никого и трябва да работи, за да си скарва хляба. Значи това дете не е ваше? Попита мъжът. Боже мой, разбира се, че не, господине. Това е едно бедно момиченце, което сме прибрали и така, от милост. Малко нещо малумно. Трябва да се е родил с вода в главата. Вижте каква му е голяма. Правим каквото можем за него, но и ние самите не сме богати. Писахме в нейния край, но на празно, шест месеца вече никой не ни отговаря. Навярно майка и кратко е умряла. Така ли? Каза само мъжът и пак потъна в мислите си. Той майка и кратко не беше много стока, добавите на ардиерица. Изостави си детето. По време на този разговор, предупредена като че отвътреш е че се говори за нея. Козът не откъсваше очи от Тенардиерица. Думите долитаха до нея неясно. Тя долавяше само отделни части от изречения, а клиентите, почти съвсем пияни, повтаряха с удвоен жар мръсния си припев. Беше някаква най пробна куштунска песен, в която се гавреха и със света Богородица, и с младенеца Исус, и Тенардиерица се присъедини към тях, за да се развлече. Козет под масата се беше загледала в огъня, който се отразяваше в тренчения и кратко поглед. Тя люшкаше невзрачното си пеленаче и пееше тихичко. «Майка ми умря!» «Майка ми умря!» «Майка ми умря!» При повторното подкамване от страна на ханджийката, жълтият човек, милионерът, се съгласи най-последа вечеря. «Какво желая господинът? Хляб и сирене, отвърна той! Гол так и нищо друго!» Помисли си тенардиерица. Пиениците продължаваха да се дерат, а козет пеше под масата своята песничка. Изведнъж тя прекъсна пеенето си беше се извърнала и беше съгледала куклата на малките тенардие, която те бяха захвърлили заради котето върху пода, на няколко крачки от кухненската маса. Тя остави повитата сабя, която мъчно можеше да създаде иллюзия за кукла и бавно обходи с очи помещението. Тенардиерица разговаряше шепнешком с мъжа си и брояше пари Понин и Зелма играеха с кутето, посетителите пиеха или пееха, никой не я поглеждаше. Не биваше да губи нито миг. Тя се измъкне под масата, пълзейки по колене и по лакти. Увери се още веднъж, че не я дебнат, добра се чеврсто до куклата и я грабна. Миг след това беше отново на мястото си, седнала неподвижно, но обърната така, че да закрива куклата, която бе прегърнала. За нея беше такова рядко щастие да играе с истинска кукла че изпитваше направо блаженство. Никой не бе е видял, освен странника, който дъвчеше бавно скъдната си вечеря. Радостта и кратко трая почти четвърт час. Но колкото и предпазлива да бе козет, тя не забеляза, че едното краче на куклата се подаваше и огънят в огнището го светяваше ярко. Това светло-розово краче внезапно привлече погледа на Зелма, която обутна сестра си. Како? я Явиш там. Двете момиченца прекъснаха играта си и застинаха от удивление. Козет се беше осмелила да вземе куклата им. Епонин стана, без да пусне кутето, приближи се до майка си и кратко задърпа полата. Пусни меде. Сопна се майка и кратко. Какво искаш? Майко, погледни там. Каза детето, сочейки с пръст козет. Козет, цяла отдадена на насладата от временното притежание, не чуваше и не виждаше вече нищо. Тенардиерица се разяряваше по най-дребен повод. Лицето и кратко придоби изражението, поради което основателно наричат подобни жени вещици. Този път гневът и кратко беше подсилен от наранената гордост. Козет беше минала всички граници, тя беше посегнала на куклата на нейните госпожички. Ако руската царица видеше мужик да се запасва с синята лента на първородния и краткосин, едва ли би се разгневила повече. Ханджийката изкряска с пресипнал от негодование глас. Козет. Козет се разтрепера толкова силно, като че ли земята под нея се разтресе. Тя се обърна. Козет. Повтори тенардиерица. Детето взе куклата от скута си и я сложи внимателно на земята с някаква смесица от отчаяние и страхопочитание. После, без да откъсва, очи от нея, то сключи ръце и, колко страшно да се опише този жест, когато става дума за 8 годишно дете, започна да ги кърши. След това се заля в сълзи. Нито едно от вълненията през този ден, нито тичането в гората, нито тежкото ведро, нито загубата на парите, нито страхът от къмшика, нито дори скръбната новина, която беше подразбрала от Тенардиерица, не бяха успели да изтръгнат сълзи от очите и кратко. Но сега тя избухна в Ридания. В това време пътникът стана. Какво има? Попита той ханджийката. Нима, не виждате? Отвърна Тя. Посочвайки му с пръст вещественото доказателство, което лежеше в краката на козет. Е добре, какво толкова станало? Повтори въпроса си чужденецът. Тая окаяница си позволи да пипне куклата на децата ми. Толкова шум за такава дреболия. Каза мъжът: Какво страшно има, ако си поиграе с тази кукла? Да я е пипа с мръсните си ръчища, не можеше да дойде на себе си нардиерица, згадните си ръчища. При тези нейни думи козът се разрида още по-сърце раздирателно. Мъжът се запъти към вратата, отвори я и излезе. Щом той излезе, Тенардиерица се възползва от отсъствието му и ритна силно под масата козът, която простена високо. Вратата се отвори наново и на прага се появи мъжът. Той носеше в ръцете си приказната кукла, която вече описахме и която още от заранта предизвикваше възхищението на всички дечурлига в селото. Той изправи пред козет и кратко каза. Вземи, тя е твоя. Вероятно през цялото време, откакто беше в кръчмата, той беше гледал машинално сред размишленията си сергията си играчки, осветена толкова пишно с лампиони и лоени свещи, че през тъклата на прозореца изглеждаше ферична. Козет вдигна очи. Видя мъжа, който се приближаваше с куклата в ръце, и кратко се строи, че слънцето идва към нея, чу невероятните думи. Тя е твоя. Погледна го, погледна куклата, после бавно се отдръпна и се сгуши под масата, чак въгъла до стената. Тя не плачеше вече, не викаше и като че ли не смееше и да диша. Тенардиерица, епонин, а му стояха като изтукани. И пиечите се стъписаха. В кръчмата се възцари и тържествена тишина. Окаменяла и занемяла от смайване, тенардиерица пак се впусна в догадки. Кой може да е този старик? Голтак ли е или милионер? а може би и едното, и другото, или с други думи, крадец. Тенардия направи многозначителна гримаса. Лицето издава недвусмислено характера на човека всеки път, когато у него се прояви с животинска сила господствуващият инстинкт. Погледът му зашари от куклата към пришелеца. Той сякаш душеше непознатия, както би душил турба с жълтици. Но това трея само миг. Той се приближи до жена си и прошепна. Тази залъгълка струва най-малко 30 франка. Без гафове. Ще пълзиш по корем пред тази особа. Грубите и простоватите натури имат една обща черта. Те не познават преходни състояния. Какво стоиш, козет? Каза тенардиерица с престорен облак глас на зла жена, която се мъчи да сдържи хапливите нотки. Защо не вземеш куклата си? Козет се усмели да излезе от скривалището си. Козет, гълъбче. Господина ти подарява тази кукла. Намеси се галевно и тенардие. Вземия. Тя е твоя. Козет гледаше едва ли не суплаха дивната кукла. Лицето й кратко бе още обляно сълзи, но в очите й кратко заблестяха, както на небето призори, чудните зари на радостта. Тя изпитваше в този момент почти същото чувство, което би изпитала, ако и кратко кажеха внезапно. Момиченце, ти си кралица на Франция. Струваше и кратко се че гръм ще падне върху главата и кратко, ако докосне тази кукла. И опасенията и кратко бяха до някъде верни, защото тя очакваше, че Тенардиерица ще и кратко кресне или ще се нахвърли да я бие. Обаче изкушението излезе по-силно. Тя пристъпи най-сетна напред и промълви плахо, обръщайки се към Тенардиерица. Може ли, госпожо? Човешките слова са бесилни да предадат сложното изражение на уплаха, отчаяние и очарование, което беше изписано на лицето и кратко. То се знае. Речете, е тенардиерица. Щом е твоя? Щом господина ти я подарява? Вярно ли, господине? Наистина ли дамата е моя? Попита повторно козет. Очите на странника бяха пълни със сълзи. Той, изглежда, беше толкова развълнуван, че ако заговореше, щеше да заплаче. Затова само кимна утвърдително на козет и сложи ръката на дамата в нейната малка лапичка. Козет отдръпна рязко ръчичката си, като че ли допират с дамата опари и загледа плочите на пода. Принудени сме да отбележим, че в този миг тя бе изплезила целия си език. После се спусна поривисто и сграбчи буйно куклата. «Ще я наричам Катрин», каза тя. Ефектът от съприкосновението и смесването на козетините дрипи с панделките и свежата розова, емуселина на рупличка на куклата беше действително поразителен. Мога ли да сложа на стола, госпожо? Попита тя. Но, разбира се, детето ми, отвърна тенардие. Сега беше ред на епония азелма да гледат със завист козът. Тя сложи Катрин на един стол, после се отпусна на земята пред нея и остана неподвижна, безмълвна, потънала съзрцание. Защо не си играеш, козет? Запита странникът. Но аз играя, отвърна детето. Непознатият гостенин, изпратен сякаш от провидението на козет, беше в този миг най-умразният човек в света за госпожа Тенардие. Трябваше обаче да се сдържа. Колкото и да беше свикнала да се прикрива, подръжавайки на мъжа си във всички негови постъпки, днешните вълнения бяха свръхсилите и кратко. Тя побърза да изпрати децата да си легнат. После поиска от жълтия човек позволение да прати и козет в леглото. Тя днес много се умори, добавите Тенардиерица с майчинска загриженост. Козет отиде да си легне, отнесейки Катрин в прегръдките си. От време на време Ханджийката отиваше на другия край на помещението, където беше седнал мъжът и кратко, за да си излее душата, както казваше тя. Разменише с него по няколко думи, преизпълнени с озлобление, които не смееше да произнесе високо. Дърто говедо! Какво са го прихванали? Защо се домъкна само да ни тормози? От хрумна да иска това грузилище да играе, тъпък и кукли седна да му купува. Да подарява кукли от 40 франка на тази кучка, която аз бих харизала за 40 село. Оставаше само да и кратко каже ваше височество като на херцогиня Дюбери. Чавка ли му е изпила ума? Поштръкля ли този шантав старик? Защо се вълнуваш? В цялата работа няма нищо особено, успокояваше етенардие. Ами ако това го забавлява? На теб ти е приятно детето да работи, а на него му същето да играе. Има ли право? Има. Пътникът може да прави каквото пожелае, стига да плаща. Какво ти става на тебе, ако този старик е филантроп? Дори и малумен да е, също не ти влиза в работата. Защо се пениш, когато той има пари? Господарски тон и крачмарски довод, нетърпящи възражение нито единият, нито другият, а непознатият се беше облакател на масата и пак беше потънал в мислите си. Всички останали посетители, търговци и колари, се бяха отдръпнали от него и бяха престанали да пеят. Гледаха го от разстояние и той им вдъхваше почтител на боязан. Този тъй бедно облечен чудак. Който с такава леснина вадеше от джоба си сребърни монети и така щедро подаряваше огромни кукли на някакви си сополанчета с дървени обувки, несъмнено трябва да беше необикновен и опасен човек. Изминаха няколко часа. Полонушната служба свърши, коледната вечеря приключи, клиентите се разотидоха, кръчмата се затвори, долното помещение опустя, огънят огасна, Но пришелецът продължаваше да стои на мястото си в една и съща поза. Само сменяше от време на време ръката, на която се подпираше. Нищо друго. Откакто я нямаше козет, не беше продумал нито дума. Двойката тенардия също стояха още долу, било от приличие, било от любопитство. Така ли смята да прекара нощта? Мърмореше недоволно тенардиерица. Когато часовникът отзвъни два часа след полунощ, тя се призна за победена и каза на мъжа си. «Прави каквото щеш». Аз си лягам. Мъжът и кратко седна на една маса въгъла, запали в усъчна свещ и се зачете в «Курия Франсе». Измина цял част така. Достопочтеният ханджия прочете поне три пъти «Курия Франсе» от датата на броя до името на печатаря. Гостът не беше мръднал. Най-сът тенардия се раздвижи, изкашля се, изхрача се, осекна се и скръцна се стола. Човекът дори не трепна. Дали не е заспал? Помисли си Тенардие. Мъжът не спеше, но нищо не беше състояние да го разбуди от мислите му. Накрая Тенардие свали такето си, приближи се тихо и се усмели да попита. Няма ли да се отдъхнете, господине? Да си легнете му се стори много фамилиарно и недостатъчно любезно. Отдъхнете беше поизящно и изразяваше уважение. Подобни думи притежават тайнственото и възхитително свойство да раздуват на сутринта сметката на клиента. Стая в която спи, струва 20 село, а цената на стая, в която се отдъхва, може да се качи и до 20 франка. Да, да. Отговори чужденецът. Прав сте. Къде е конюшнята ви? Господине, каза усмихнато Тенардие, ще ви отведа стаята ви, господине. И той взе свеща, а мъжът прибра пакета и бастуна си. Тенардие го заведе в една стая на първият етаж, която беше наредена рядко разкошно, смебели мебели креват креват като лодка и завеси от червено хасе. Какво е това? Попита пътникът. Нашата собствена сватбена спалня, съобщи ханджията. Ние спим от татък с жена ми. Тук се влиза само три-четири пъти в годината. В конюшнята щеше да ми бъде по-добре, каза студено мъжът. Тенардия се престори, че не е чул тази на особено учтива забележка. Той запали две съвсем нови вусъчни свещи, които бяха сложени над камината. В нея пламтеше хубав буен огън. Под стъклен похлупък върху камината се виждаше сватбена дядема от сребрен тел и портокалови цветчета. А това какво е? Попита чужденецът. Сватбеният на жена ми, господине, отвърнате тенардие. Непознатият изгледа предмета с поглед, който сякаш казваше, няма това чудовище някога е било невинна девойка? Впрочем, Тенардия не казваше истината. Когато беше на Елс договор тази полска къща, за да превърне в хан, той беше заварил стаята така мебелирана и беше купил мебелите ведно с простъпените на безценица портокалови цветчета, понеже беше сметнал, че те ще придадат известна цянка на изтънченост на неговата съпруга, а на заведението, това, което англичаните наричат «порядъчен изглед». Когато странникът се обърна, ханджията беше изчезнал. Тенардия се беше измъкнал безшумно, без да посмея да му пожелая лека нощ, защото не искаше да се отнася непочтително сърдечно с особа, която възнамеряваше да ускубе царски на следната утрин. Ханджията се оттегли стаята си. Жена му си беше легнала, но не беше заспала още. Когато чу стъпките на мъжа си, тя се извърна към него и му каза, да знаеш, че утре изхвърлям козът, много си се засилила. Отвърна хладно Тенардие. Те не си казаха нищо повече и след няколко минути угасиха свеща. Останал сам, пътникът сложи в един ъгъл на стаята бастуна и пакета си. Когато ханджият излезе, той седна в едно кресло и постоя, известно време замислен. После свали обувките си, взе едната свещ, духна другата, бутна вратата и излезе от стаята, оглеждайки се като човек, който търси нещо. Пресече някакъв коридор и стигна до стълбището. Душите му долетя слаб шум, който приличаше на детско дишане. Той тръгна по посока на този шум и дойде до триъгълна дупка, издълбана под стълбището или по право, образувана от самото стълбище. Тази дупка беше всъщност празното място по стъпалата. Там, сред всевъзможни стари кошници и изчупени глинени съдове, в праха и паяжините, имаше постеля. Ако изобщо може да се нарече така и стърбушеният сламеник и спокасаното одеяло, през което прозираше сламеникът. Нипомено чершафи Сламеникът беше сложен направо на каменните плочи. На такова легло спеше козет. Мъжът се приближи и я загледа. Козет беше заспала дълбоко, както си беше облечена. Зиме не се събличаше, за да мръзне по малко. Тя притискаше до себе си куклата, чието големи отворени очи проблясваха в мрака. От време на време детето въздъхваше дълбоко, като че ли щеше да се разбуди, и се вкопчваше едва ли не в куклата. Край постелята се търкалеше само едната му обувка. През отворената врата до жалката спалня на козет се виждаше доста обширна тъмна стая. Чужденецът влезе в нея. В дъното зад стъклена врата се белееха две съединени креватчета. В тях спяха Епонин и Азелма. Зад кревачетата се подаваше кошче без завески. В него спеше момченцето, което се беше драло цялата вечер. Непознатият предположи, че детската стая е свързана с спалнята на Тенардие. Той се канеше да се отегли, когато погледът му попадна на камината. Широка камина, както във всички страноприемници, която, дори когато е запалена, топли толкова анемично, че навява хлад. В тази камина нямаше огън, нямаше дори и пепел. Нещо друго обаче в нея привлече вниманието на пътника. Две малки не еднакво големи изящни обувчици. Мъжът си припомни прелесния, останал от пантивека, обичай на децата да слагат срещу коледа обувката си в камината, за да чакат в мрака добрата Фея да пусне в нея някакъв чуден подарък. И япониния Азелма не бяха пропуснали да сторят това и обувчиците им стояха в камината. Пътникът се наведе. Добрата Фея, т.е. майката, ги беше вече посетила и във всяка обувчица блестеше по една съвсем новичка монета от 10 сел. Мъжът се изправи и сенакани да се прибере стаята си, когато зърна в дъното, в най-тъмния ъгъл на огнището, още един предмет. Взря се и различи една дървена обувка, груба и мръсна дървена обувка, полустрошена и полепнала с пепел и засъхнала кал. Обувката на козет. Строгателната довърчивост на децата, която, макар и постоянно да е лъгана, Никога не престава да се надява, и Козет беше сложила обувката си в камината. Колко вълнуваща и възвишена е надеждата на едно дете, което не е изпитало нищо друго, свен покруса. В дървената обувка нямаше нищо. Чужденецът бръкна в жилетката си, наведе се и пусна в обувката на Козет един златен луидор. После безшумно се прибра в стаята си. Девети. Тенардия на работа. На другата сутрин... Поне два часа преди да се съмне, седнал пред една запалена свещ в долното помещение на хана, с перо в ръка, Тенардия съставяше сметката на пътника с жълтия редингот. Жена му, права и полунаведена над него, следеше перото с очи. Двамата не разговаряха. От едната страна, дълбоко размишление, от другата, благоговейна възхита. Какво друго чувство може да ви вълнува, когато пред очите ви се ражда и разцъфтява някое чудо на човешкия ум? От къщата долиташе леко трополене. Чучолигата метеше стълбата. След четвърт час усилия и безкрайни задръсквания тенардия съчини чини следния шедьовър. Сметката на господина от стая 1. Вечеря. Три фъра. Стая. Едно нула фъра. Свещ. Пет фъра. Огън. Четири фъра. Прислуга. Едно фъра. Всичко. 23 фъра. Прислуга беше написано «Прислуга». 23 франка. Провикна се жената възторжено, но с известна оцянка на съмнение. Като всички големи артисти, Тенардия се почувствува оценен. Нищо не са. И сумтя, той. По същия начин бе възкликнал Кастълри, когато съставяше на Виенския конгрес метката, която трябваше да плати Франция. Прав си, господин Тенардие, той наистина ни дължи толкова. Прошепна жената, мислейки за куклата, подарена на козет в присъствие на нейните дъщери. Пада му се, само че е множко. Ще откаже да плати. Тенардия се изсмя ехидно и каза. Ще плати като поп. Смехът му беше върховен признак на увереност и превъзходство. Кажеше ли нещо с този тон, то не можеше да не се изпълни. Жена му не възрази. Тя почна да нарежда масите. Мъжът крачеше надлъж и шири с помещението. След малко добави. Ами, че аз имам 1500 франка дълг. После седна край огнището и се замисли. Заровил крака в топлата пепел. Добре, че се сетих. Поде жената. Нали не си забравил, че още днес ще изхвърля козът? Какъв изрод? Изядаме с тази нейна кукла. Предпочитам да се оженя за Людовик 18 отколкото да оставя макар и само още един ден в къщи. Тенардия запали лулата си и отвърна между две кълбадим. Ще представиш сметката на негова милост. И излезе. Едва затворил вратата, чужденецът влезе в кръчмата. Тенардия тутък си изникна зад него и застана неподвижно до открехнатата врата, така че да го вижда само жена му. Жълтият човек носеше пакета и бастуна си. Колко рано сте станали! Възкликна Тенардиерица. Нима господинът ни напуска вече, докато казваше това, тя въртеше смутено лището в ръцете си и го прегъваше с ногти. Грубото и кратко лице беше придобило необичайни изражения на плахост и огризение. Неудобно и кратко беше да представи подобна сметка на човек, който имаше в истински смисъл на думата вид на голтък. Пътникът изглеждаше огрижен и разсеян. Да, госпожо, отвърна той. Заминавам си. Не сте ли дошли по работа в не. Само минавам от тук. Нищо повече. Колко ви дължа, госпожо? Тенардиерица му подаде сгънатата сметка, без да отговори. Мъжът разгъна лището, погледна го, но явно мисълта му беше другаде. Как върви работата ви в Емонфермей, госпожо? Запита той. Криволяво, господине, отвърна тенардиерица, смаяна, че сметката не предизвика гняв у пътника. После продължи с жален и плачлив глас, о, господине, настанаха тежки времена, а в нашия край идват толкова малко граждани. Нали виждате, съвсем дребни клиенти? Добре, че послоняваме от време на време такива щедри и богати пътници като ваша милост. Отрупани сме с данъци, а и това момиченце ни струва скъпо и прескъпо. Кое момиченце? А милно и, сношното, не се ли сещате? Козет или чучулигата, както му викат селото. Така ли? Измънка мъжът. Тя продължи. Колко са глупави тия пустиселяни и свечните си прякори. Каква ти чучулига, тя по-скоро прилича на прилеп. Как да ви кажа, господине, ние не искаме милостиня, но не сме в състояние и да даваме милостиня. Не изкарваме нищо, а имаме цял куп задължения. Патент, налози, данък за врати и прозорци. Допълнителните губи. Вие сам знаете как ни убира правителството. Пък и аз имам мои собствени дъщери. Нямам нужда да храня хурските. Мъжът попита с леко треперещ глас, макар и явно старайки се да му придаде равнодушен тон. Ами ако някой ви отърве от нея? От кого? От козет ли? Да, престъпна радост озари и грубото червендалесто лице на ханджийката. Ах, господине, добри ми господине! Вземете я! Харизвам ви я, отведете със себе си, правете с нея каквото щете, изящте я, изпийте я и бъдете благословен от света Богородица и от всички свети на рая. Добре, вярно ли? Ще я вземете ли? Ще я взема. Веднага, веднага. Извикайте детето, козет. Извикате нардиерица. Междувременно, нека ви платя сметката. Колко беше, той погледна листа и не можа да сдържи изненадата си. 23 франка. После погледна ханджийката и повтори. 23 франка. Тези на два пъти повторени думи съдържах от сянката, която отличава възклицанието от въпроса. Тенардиерица има време да се приготви за удара. Тя отговори самоуверено. Точно така, господине. 23 франка. Непознатият сложи пет монети от по пет франка върху масата. Доведете момичето, каза той. В този миг Тенардия се изпречи сред стаята и заяви, «Вие дължите 26 село, господине! 26 село!» Възкликна жена му, 20 село за стаята, поде хладно Тенардие и 6 село за вечерята. Колкото до момичето, искам да поприказвам малко с господина. Остави ни насаме, жено! Тенардиерица се прехласна, обичайно въздействие на всеки непредвиден изблик на гениалност. Тя почувствува, че великият актьор излиза на сцената и се оттегли, без да възрази. Щом му станаха сами, Тенардия предложи стол на пътника. Той седна, а ханджията остана прав и се усмихна на обичайно добродушно и приветливо. Чуйте какво ще ви кажа, господине. Аз обожавам това дете. Пътникът го изгледа втренчено. Кое дете? Тенардия продължи. Странно нещо. Как само се привързва човек? Какви са тези пари? Приберете си 25 франка. Аз обожавам това дете, но кое дете, ами че нашата маничка козет. Нали искате да вземете от нас? Е добре, трябва да ви кажа искрено и честно, понеже вие сте почтен човек, не мога да дам съгласието си за подобно нещо. Това дете ще ми липсва, отгледал съм го от бебе. Вярно е, че ми струва скъпо, вярно е. Че има недостатъци, вярно е, че не сме богати, вярно е, че съм изхарчил 400 франка по лекарства само за едно нейно боледуване, но все пак трябва да се направи нещо в угода на Бога. Тато си няма нито майка, нито татко, аз съм го отгледал. Ако има хляб за мене, ще има и за него. Какво повече да ви обяснявам, държа на това дете, нали разбирате, човек се привързва. Аз съм си такъв, смеко сърце. Не решавам тия въпроси с разума си. Обичам детето и толкова. Жена ми е малко сприхава, но и тя го обича. Нали разбирате, то си е като наше дете. Имам нужда да ми чурулика в къщи. Чужденецът продължаваше да го гледа втренчено. Тенарди е пак заговори. И после, извинявайте, господине, но човек не дава тук детето си на първия срещнат. Не съм ли прав? Разбира се. Не искам да ви обидя, вие сте богат, имате съвсем приличен вид, може да е за нейно добро. Но трябва да съм сигурен в това, нали ме разбирате? Да допуснем, че оставя да си отиде, че пожертвувам чувствата си, ще трябва поне да знае къде отива, не бих искал да загубя от очи. Бих искал да знае о кого живее, за да спохождам от време на време, та тя да знае, че добрият човек, който е отгледал, е наблизо и бди над нея. С една дума, има неща, които не стават токотъка. Таз не зная дори името ви. Вие ще отведате, аз ще се размисля. а ми сега? Къде отлитна нашата чучулига? Ще трябва да ми покажете поне едно парче хартия, макар крайчеца на паспорта ви, не ли така? Без да сваля от него погледа си, който, така да се каже, стигаше чак до дълбините на съзнанието, чужденецът отговори твърдо и сериозно. Господин Тенардие, човек не носи паспорт, когато отива на петлевги левги от Париж. Ако взема със себе си козет, ще я взема и толкова. Нито ще узнаете името ми, нито ще научите адреса ми, нито ще знаете къде се намира детето и моето намерение ето никога вече да не ви срещне в живота си. Скъсвам мишката, която привързва крака му, и то си отива. Съгласен ли сте? Да или не, както демоните и духовете усещат по някои невидими признаци присъствието на превъзхождащия ги Бог, така и Тенардия разбра че има работа с твърде силен човек. Почувства го интуитивно, прозря го с бързия си и съобразителен ум. Вечерта, докато пиеше с коларите, докато пушеше и пееше неприлични песни, той не преставаше да наблюдава непознатия, да го дебне като котка и да го разучава с математическа точност. Беше го следила и така, за лично удоволствие, подчинявайки се на инстинкта си, като същевременно го беше пионирал точно така, както би го направил. Ако му плащаха за това, нито един жест, нито едно трепване на човека с жълтия редингот не му беше обягнало. Още преди непознатият да изяви открито интереса си към козет, Тенардия го беше отгатнал. Той беше уловил дълбокия поглед на стареца, който час по час се спираше на детето. На какво се дължеше този интерес? Кой можеше да бъде този човек? Защо бе облечен така дрипаво, а имаше толкова пари в джоба си? Тенардия се блъскаше над тези въпроси, без да може да им отговори, и това го дразнеше. Цяла нощ ги беше предъвквал. Не можеше да бъде баща на Козет. Дали не беше нейн дядо, но в такъв случай защо да не каже веднага кой е? Когато човек има права, той ги предявява. Той човек очевидно нямаше никакви права над Козет. Кой беше тогава? Тенардия се губеше в догадки. Струваше му се, че прозира истината, а всичко си оставаше заболено в мъгла. Та или иначе, започвайки разговора с непознатия, той се си чувствуваше силен, защото беше уверен, че в цялата тази история има нещо мътно. Непознатият явно гледаше да остане в сянка. Приясния и твърд отговор на пришелеца, виждайки, че тази тайнствена личност се държи много непринудено въпреки загадъчното си поведение, Тенардия се почувства внезапно слаб. Не очакваше такъв обрат. Това съвсем обърка предположенията му. Той събра мислите си. Прецени тутък си положението. Той спадаше към хората, които мигъм съобразяват как трябва да постъпят. Сметна, че настъпил моментът да отида право и бързо към целта. Постъпи, както постъпват великите полководци в решителните мигове на сражението. Без някой друг да проумява стратегията им. Внезапно смъкна прикритието пред батареята си. Трябват ми 1500 франка, господине, каза той. Чужденецът извади от страничния си джоб стар портфел от черна кожа, отвори го и извади три банкноти, които постави на масата. После ги притисна с палеца си и каза на Ханджията: Доведете козет! А какво правеше през това време козет? Когато се събуди, тя изтича при обувката си. Намери в нея златната монета. Не беше Наполеон а съвсем новичка 20-франкова монета от епохата на реставрацията, на чиято лицева страна вместо лавров венец беше изобразена пруската опашка. Шемет обхвана козет. Тя се почувствува опиянена от странната си съдба. Нямаше представа за стоиността на една златна монета, защото никога не бе виждала злато, и я е скри бързо в джобчето на престилката си, като че беше откраднала. Всъщност тя съзнаваше неясно, че монетата е нейна. Досещаше се дори откъде може да и кратко е дошъл този подарък и радост, примесена суплаха, изпълваше сърцето и кратко. Беше доволна и в същото време като замаяна. Всички тези великолепни и хубави неща, които и кратко се случваха, и кратко се струваха недействителни. И куклата, и златната монета я плашеха. Без да разбира защо тези разкошни подаръци я хвърляха в тревога. Само непознатият не я плашеше. Напротив, той и кратко вдъхваше увереност. Още от предната вечер през шемета на изненадата, през сания малкият и кратко детски мозък беше заед с този човек, който изглеждаше стар, беден и тъжен, а беше толкова богат и добросърдечен. Откакто бе срещнала стареца в гората, цялото и кратко съществуване се беше променило. По-нещастна от коя да самотна лястовица в небето, козът никога не беше изпитала сладостта на майчина сянка и закрила. От пет години насам, Докъдето стигаха спомените и кратко, бедното дете все трепереше от страх или от студ вечно бе изложена съвсем незащитена срещу ледената хала на несретата. Сега и кратко се струваше, че е на завет, порано на душата и кратко студенеше, сега и кратко беше топло. Не се боеше вече толкова от тенардиерица. Не се чувствуваше сама. Някой беше застанал до нея, тя бързо се залови за всекидневната си сутрешна работа. Златната монета, скрита в същото джобче на пръстилчицата, откъдето се бяха изтърколили 15 се опредната вечер, отвличаше вниманието и кратко. Тя не смееше да докосне, но я е съзърцаваше по цели минути, изплезила език. Няма как, не можем да премълчим тази подробност. Тя се опираше, докато метеше стълбището, и се застояваше неподвижно, забравила метлата и цялата вселена. Загледана в блесналата в дъното на джоба и кратко звездичка. Тенардиерица я завари в една от тези минути на съзърцание. Беше дошла да я търси по нареждане на мъжа си. Нечувано събитие. Тя нито я плесна, нито я изруга. Ела веднага, козет, каза господарката едва ли кротко. След малко козет влезе в долното помещение. Чужденецът взе пакета, който носеше, и го развърза. В него имаше вълнена рукличка, престилка, плюшено елече, фуста, кърпа, вълнени чорапи и обувки, всичко необходимо, за да се облече 8-годишно момиченце. Всички дрешки бяха черни. Вземи това, моето момиче, и бързо иди да се прооблечеш. Развиделяваше се вече, когато емонфермейските жители, които отваряха вратите си, видяха по улицата, водеща към Париж, бедно облечен старик, хванал за ръка момиченце, цялото в черно. Което стискаше голяма розова кукла в ръцете си. Те отиваха към Ливри. Бяха нашият познайник и Козет. Никой не познаваше мъжа. Понеже Козет не беше вече в Дрипи, мнозина не познаха и нея. Козет си отиваше. С кого? Не знаеше. Къде? Нямаше представа. Тя разбираше само едно, че оставя зад себе си ханчето Тенардие. Никой не се сети да се сбогува с нея, нито пък тя се сбогува с когото и да било. Напущаше с ненавист този дом, в който бе живяла сред ненавист. Клето нежно създание, чието сърце до този момент никога не се беше отпускало. Козет вървеше съсредоточена, обърнала лице към небето, широко отворила големите си очи. Беше сложила златната монета в джоба на новата си престилка. От време на време се навеждаше и я поглеждаше, после поглеждаше стареца. Струваше и кратко се, че крачи редом с добрия дядо Господ. Екс, който се лъкоми за много, може да загуби и малкото. Тенардиерица, както бе свикнала, остави мъжа си да действува самостоятелно. Очакваше голямо събитие. Когато непознатият си отида с козет, Тенарди изчака да мине цял четвърт час и чак тогава извика на страна и кратко показа 1500 франка. Само толкова ли? Възкликна тя. За първи път, откакто се бяха оженили, се осмеляваше да критикува някоя постъпка на мъжа си. Ударът ти кратко попадна в целта. Същност, имаш право. Аз съм кръгъл идиот. Дай ми шапката. Той сгъна трите банкноти, мушна ги в джоба си и излезе бързо, обаче се заблуди и тръгна отначало надясно. Неколци на съседи, от които са сведоми, го насочиха по следи. Те бяха срещнали чучолигата и непознатия към Ливри. Ханджията се запъти там, вървейки широки крачки и говорейки сам на себе си. Той човек е несъмнено цял милион, облечен в жълто, а аз съм последента пак. Най-напред даде 20 село, после 5 франка, после 50 франка, после 1500 франка и все със същата леснота. Като нищо щеше да даде и 15 000. Но аз ще го догоня. Освен това, този пакет с дрешки, предварително приготвени за момиченцето, му се струваше съвсем необясним. Изобщо цялата работа беше много тайнствена. А изпускали се тайна, до която си се добрал веднъж, тайните на богаташите са като сюнгери, напоени с злато, трябва само да умееш да ги стискваш. Всички тези мисли кръжаха шеметно в главата му. Какво магари излязох, опрекваше се той. Когато се излезе от Емонфермей и се стигна до завоя към Ливри, пътят дълго криволичи по платото и се вижда надалеч. Щом стигна до това място, Тенардия прецени, че би трябвало да види пред себе си мъжа и момиченцето. Той се взря, докъдето стигаше погледът му, но не видя нищо. Отново трябваше да разпитва разни хора, а губеше време. Случайни минувачи му казаха, че търсените от него мъжи дете са тръгнали към горичките по пътя загани. Той бързо пое в същата посока. Уния двамата бяха взели доста преднина, но с дете се върви бавно, а Тенардия ускоряваше крачка. Освен това той познаваше отлично местността. Изведнъж той се спря и се удари по челото, като че ли беше забравил най-вожното, и беше готов да се върне назад. Как не си взех пушката, каза си той. Тенардия спадаше към дволичните хора, които се мяркат понякога незабележимо сред нас и изчезват, без да сме ги опознали защото съдбата ни е показала само едната им страна. Много хора имат подобна участ, да се проявяват само наполовина. При равно и спокойно съществуване тенардие имаше всичките данни, ако не, да бъде, то поне, да проживее като честен търговец и поредачен гражданин, както сме свикнали да се изразяваме. Същевременно у него бяха на лице всички необходими данни за злодей и при известни обстоятелства, при известни сатресения втората му същност излизаше наяве. Той беше бакалин, о когото дремеше чудовище. Може да се предполага, че дори сатаната понякога, приклекнал въгъла на бърлугата на Тенардие, изпадаше в размисъл пред този свой шедьовър на мерзоста. Тенардие се поколеба за миг, но после си помисли, да не съм луд. През това време уния ще се измъкнат и продължи пъти си, крачейки бързо и уверено напред с безпогрешен нюх като лисица, надушила ято яребици. И наистина, след като отмина блатата и пресече, изкосо голямата поляна в дясно от горския път за Бълвио, так му когато излезе на тревистата алея, която почти обикаля хълма и минава над свода на старинния водопровод на Шелското обадство, той зърна над един храст шапката, дала му повод за толкова догадки. Шапката на нашия познайник Храстът беше нисък. Тенардия се образи, че мъжът седеше там с козет. Детето не се виждаше, защото беше мъничко, но за това пък главата на куклата му се подаваше. Тенардия не се лъжеше. Мъжът беше седнал край храста, за да може козет да си отдъхне. Ханджията заобиколи храста и внезапно изникна пред погледите на тези, които диреше. Моля за извинение, господине, издума той за пахтян, но ето ви вашите 1500 франка. При тези думи той подаде на чужденеца трите банкноти. Мъжът вдигна глава. Какво значи това? Тенардия отвърна почтително. Това означава, господине, че си вземам обратно козет. Козет се разтрепера и се притисна до стареца. А той погледна втренчено Тенардия право в очите и му отговори, разчленявайки думите на срички. Ще вземете обратно козет ли? Да, господине, ще си я взема. Сега ще ви обясня. Същност аз нямам никакво право да ви я давам. Размислих. Нали разбирате, аз съм почтен човек. Момиченцето не е мое, то е на майка си. Майка му ми го е поверила и аз мога да го предам само на нея. Вие ще ми кажете, ама майка му умря, може. В такъв случай ще дам детето само на лицето, което би ми донесло бележка, подписана от майката, от която да личи, че трябва да предам детето на него. Ясно, нали, без да отговори? Мъжът бръкна в джоба си и Тенардия зърна отново портфейла с банкнотите. Той се разтрепера от радостно възбуждение и си каза, се здраво, Тенардие!» Ще се опита да те подкопи. Преди да отвори портфейла си, странникът се огледа наоколо. Нямаше жива душа нито в гората, нито в дола. Мястото беше съвсем пусто. Мъжът отвори портфейла и извади на снопче банкноти, както очакваше Тенардие, а обикновен лист хартия, който той разгъна и кратко подаде на кръчмаря с думите. Имате право. Ето, прочетете. Тенардие по елището и прочете. Емонтрой Сурмер, 25 март 1823 година, господин Тенардие. Предайте козет на приносителя. Всички древни задължения ще ви бъдат изплатени. Приемете моите почитания. Фантин, нали познавате този подпис? Попита мъжът. Беше действително подписът на Фантин. Тенардия го позна. Не можеше да възрази нищо. Неодържимо двойно разочарование го обхвана. Разочарование, че трябва да се откаже от очаквания подкуп, и разочарование, че са го изиграли. Можете да задържите бележката за ваше оправдание, добави непознатият. Тенардия се опита да се оттегли с чест. Сполучливо подправен подпис, нямащо, измърмори той през зъби. Но здраве да е! После направи и последен отчаян опит. Така да бъде, господине, щом вие сте това лице. Само, че трябва да ми платите всички дребни задължения, а те са доста едрички. Мъжът стана прав и отърси с пръсти износения си ръкав, по който се беше налепила пръст. Господин Тенардие през ануари майката изчисляваше задълженията си на 120 франка. Вие и кратко изпратихте през февруари сметка за 500 франка. Получихте 300 франка в края на февруари и 300 в началото на март. От тогава изминаха 9 месеца, по 15 франка, както сте оговорили, прави всичко 135 франка. Вие бяхте получили 100 франка повече. Непогасения дълг следователно възлиза само на 35 франка. Аз преди малко ви броих 1500 Тенардия се почувствува като вълк, чието крак внезапно е приклещен и захапан от стоманената челюст на капан. Що за дяволска личност, помисли си той, и постъпи като вълка. Опана се с всички сили. Дързостта му бе успяла първия път. Господин, чието име нямам честа да зная, произнесе решително той, зарязвайки всяка вежливост. Аз ще си взема обратно козет или вие ще ми броите хиляда екю. Чужденецът каза спокойно. Ела! Козет и той улови. Козет с лявата си ръка, а с дясната прибрато ягата, която лежеше на земята. Тенардия погледна огромната суровица и безлюдните околности. А мъжът потъна с детето в гората, оставяйки ханджията застинал на мястото си в недоумение. Докато те се отдалечаваха, Тенардия оглеждаше широките леко прегърбени плещи на непознатия и огромните му имруци. После плъзна поглед по себе си, похилавите си мишци и бесилни ръце. Какво го веду, излязох наистина, че не си взех пушката, щом съм тръгнал на лов, мислеше си той. И все пак ханджията не се предаваше още. Да видя поне на къде ще отиде, каза той и ги заследи отдалеч. Две неща му бяха останали, една подигравка, парчето хартия с подписа на Фантин и едно утешение, 1500 франка. Мъжът поведе козет към Ливри и Бонди. Той кречеше бавно, с наведена глава, замислен и тъжен. Зимата беше оголила гората и Тенардия не ги изпускаше от очи, макар че се придържаше на значително разстояние за тях. Сегисто ги измъжът се извръщаше, за да види дали някой не ги следи. Внезапно забеляза Тенардия и бързо се мушна с козет в един гъстълък, където изчезнаха и двамата. Ах, дявол! Изруга Тенардия и ускори стъпките си. Гъстите храсти в сечището го принудиха да ги следва по-отблизо. Когато мъжът навлезе сред гасталака, той се обърна. Тенардия се опита да се сгуши сред клоните. Мъжът го забеляза. Той му хвърли неспокоен поглед, поклати глава и продължи пъти си. Ханджията пак тръгна след него. Изминаха така 200 или 300 крачки. Изведнъж мъжът се обърна повторно. Той видя ханджията. Този път му метна толкова мрачен поглед, че Тенардия сметна... Излишно да го следва повече. И се върна назад. 11. 9430 се появява отново и козет го спечелва на лотария. Жан Вължан не беше умрял. Когато падна или поправо, когато се хвърли в морето, той не беше окован, както знаем. Заплува под водата до един кораб, хвърлил котва в пристанището, за който беше завързана лодка. Успя да се потули в тази лодка до вечерта. През нощта се хвърли отново в морето и доплува до брега, близо до Нос-Брюн. Там, понеже не му липсваха пари, можа да се снабди с дрехи. Една малка кръчмичка в околностите на Балагия се беше специализирала много доходно като гардеробна на избягали катуржници. След това, подобно на всички други жалки бегалци, които се стараят да прикрият следите си от бдителното око на закона и да убегнат от отредение им от обществото, Жан Валжан тръгна посложен. Зигзаговиден маршрут. Първото му обежище беше в Прадо, близо до Беосе. После отпътува за Гранвиер, до Берянсон, в горните Алпи. Тревожно бягане с лепешком, придвижване на Къртица, чието подземни криволичения остават неизвестни. Покъсно По-късно откриха следи от престоя му в Фена, в областта Сиврио, чак в Пиренеите, в Акон, в местностност Прегръндждюдомек, близо до Колибарското Сълцешавай, в околностите на Перигио, в Берюни. В кантона Шепелгонаге. Най-сетне той стигна в Париж. А преди малко го срещнахме в Емонфермей. Първата му грижа, когато пристигна в Париж, беше да купи траурни дрежки за 7-8 годишно момиченце, а после да си осигури жилище. След като стори това, той отида в Емонфермей. Спомняме си, че по време на първото му бягство той беше пътувал до Париж или до околностите и полицията се беше добрала до някои сведения относно това тайнствено пътуване. Впрочем сега всички го смятаха за мъртъв и това сгъстяваше мрака, спуснат над него. В Париж му попадна един от вестниците, които отбелязваха происшествието. Той се почувства успокоен и почти умиротворен, сякаш действително беше покойник. Вечерта на същия ден, през който Жан Вължан беше измъкнал козето от ногтите на Тенардие, той се прибра в Париж. Влезе в града на смрачаване, заедно с детето, през градската врата Емонсо. Той на е кабриолет, който го отведен е се планадата обсерватуар. Слезе там, разплати се скочиеша. Улови козът за ръка и двамата се отправиха в тъмната нощ по безлюдните улички в съседство с урсини гласиер към булеварто питал. Този ден беше наобикновен и изпълнен с вълнение за козет. Яли бяха, заслонени зад храстите, хляб и сирене, купени от оснотени кръчми, сменяли бяха често превозното средство, вървели бяха и пеш. Детето не се оплакваше, но се чувствуваше уморено и Жан Вължан забеляза това, защото козът неволно се опъваше назад. Той я вдигна на гърба си. Без да изпуща Катрин, детето сложи глава на рамото на Жан Вължан и заспа. Книга четвърта Плевникът на горбо Ай, бай горбо Ако някой самотен минувач преди 40-ти на години се зарееше и затънтените покрайнини на Салпетриер и се скачеше по булеварда до италианската врата, той стигаше до места, където спокойно би могло да се каже, че няма и помен от Париж. Там не беше напълно пусто, защото се срещаха минувачи. Не беше поле, защото имаше улици и къщи. Не беше град, защото улиците бяха издълбани от коловози и образ с трева. Не беше и село, защото къщите бяха твърде високи. Какво беше тогава? Обитавано селище без обитатели или населена на пустош? Чисто и просто един от булевардите в покрайнините на големия град Парижка улица нощен по-страшно от лес денен по-мрачно гробище някогашният квартал на конния пазар. Ако минувачът се осмелеше да отиде отвъд четирите порутени стени на този пазар, ако се решеше дори да тръгне по улица Птибанкие оставяйки в дясно градинката с високи зидове ливадата скупи от дъбови кори напомнящи гигантски къщички на бобри, ограденото място, препълнено с дървен материал Греди, изрезки и копстърготини, на чието връх лаеше голямо куче, дългата ниска стена, на места съвсем съборена. Сгрозна черна вратичка, обрасла смъх, сред който на пролет цъфаха цветя, и най-сетна най-вдъното отвратителната изпокъртена сграда, върху която се четеше следният надпис «Седри букви». Забранено е да се лекет обяви, случайният минувач щеше да стигне до ъгъла на улица Винсен Мишел, географски ширини, познати на Малцина. Там до една фабрика и между два градински зида стърчеше по това време една порутина, която на пръв поглед изглеждаше малка като колиба, а всъщност беше просторна като съборна църква. Остро и кратко фасада гледаше към улицата и даваше измамна представа за големината и кратко. Почти цялата къща беше скрита от погледите. Виждаше се само вратата и един прозорец. Тази подобна на наплевник сграда имаше само един етаж. Една подробност биеше на очи при повнимателно разглеждане. Вратата би подхождала само за бордай, а прозорецът, ако бе пробит стена от дялани камъни, а не от пясъчник, би могъл да краси всеки приличен дом. Вратата беше направена от няколко червясали дъски, грубо съединени с почти неотделени дървета вместо с гради. Тя водеше направо към стръмна стълба, широка колкото вратата, с високи стъпала, цялата в прах, кал и изкъртена мазилка. От улицата изглеждаше, че стълбата е закрепена без никакви извивки между двете стени. Горната част на грозната входна ниша, в която беше поставена вратата, беше затолена с тясна дъска, по средата на която бе изрязан триъгълен двор, служащ едновременно за прозорче и за шпионка, когато вратата беше затворена. От вътрешната страна на вратата някой бе надръскал небрежно щетка, потопена в мастило, цифрата 5-2, а на дъската над вратата, отвън, Същата ръка беше мацнала цифрата 5-0, така че номерът на къщата будеше колебание. Къде сте попаднали? Над вратата четете, 5-0, но отвътре ви поправят, не 50, а 5-2. На триъгълното прозорче висеха безцветни прашни дрипи вместо завески. Прозорецът беше широк, намираше се високо на улицата и имаше големи стъкла и капаци. Само че по стъклата личаха най-различни рани прикрити и същевременно подчертани от изкусни превръзки с хартия, а капаците, изметнати и разковани, представляваха по-скоро заплаха за минувачите, отколкото защита за обитателите. Хоризонталните им пречки липсваха тук тук-таме и бяха просто заменени съответно наковани наковани дъски. Така че капаците, замислени като штори, се бяха изродили в обикновени кепенци. Вратата, която изглеждаше така грубовата, и прозорецът, който... Макар и разкапан, имаше напълно приличен вид, напомняха двама просеци, които съвсем не са силика прилика, но са тръгнали заедно рамо до рамо. С еднакви дрипи, но различни физиономии, единият от рождение, другият изпаднал аристократ. Стълбата водеше в просторна сграда, или по-скоро плевник, приспособен за жилище. Посредата – средата, дълъг като черво коридор, вляво и вдясно различни по големина стаи. Обитайми при липса на нещо по-добро и напомнящи, ако не то поне будки. Тези стаички гледаха към незастроените парцели около къщата. Мрачна, безжизнена и неприветлива, къщата навяваше грубовна печал. През изметнатите врати нахлуваше леденият северняк, а през попуканите тавани проникваха студените слънчеви лъчи. Обикновено огромни паяци са живописна и интересна притурка към подобен род жилища. Вляво от входната врата от към булеварда, на височината на човешки ръст, се виждаше зазидано прозорче в дъното на четвъртите ниша, затрупана с камъни от дечурлигата. Част от сградата беше разрушена през последните години. Оцелялото крило дава представа как е изглеждала някога. Тя е строена най-много преди стотина години. Сто години, юношеска възраст за църква, дълбока старост, за жилищен дом. И жилището на човека. Изглежда, е краткотрайно, какъвто и неговият живот, а Божията обител е вечна като Всевишния. За почтенските раздавачи този плевник беше 50-52, а в квартала беше известен под името Къщата на горбо. Ще изясним откъде идеше това наименование. Любителите на злободневки, които си съставят един вид хербария от анекдоти и забождат скарфички в паметта си и най-незначителните дати, навярно знаят, че през миналия век, към 1770 г. в Парижа имало двама прокурори Шатле, единият от които се казвал Корбо, а другият Рюнар Едно. Две имена, увековечени вече от Лафонтен. Прекрасен повод за съдебните писари, които толкова обичат да си чешат езиците. Незабавно по галериите на съдебната палата плъзнала следната недотъм сполучлива пародия в стихотворна форма. Гарванът застанал върху куп от папки Преголям. В човека изпълнителния лист държеше, а лисицата, привлечена от аромата там, заговори с него и така мълвеше. Добър ден, Итена, двамата почтени законослужители, неприятно засегнати от плоската шега, с понижено самочувствие поради неспирните задявки, решили да се отърват от имената си. Те направили му оба до краля. Прозбата им била представена на Людовик 15, точно когато папският нунци и кардинал Дюла Рошемон, Благоговейно коленичили представащата от сън мадам Дюбари, обували в присъствие на негово величество пантовките на босите и кратко крака. Кралят се заливал от смях, гледайки двамата духовници. Той се разсмял още по-неудържимо, като прочел прошението на двамата прокурори и благоволил да освободи служителите на темида от неудобните им имена. Той всъщност ги освободил само до известна степен, така с кралско разрешение Корбо могъл да ви доизмени началното «КВ». Ига изтанал от този ден горбо, колкото до Бай Рюнар не може да се каже, че му провървило особено много. Той успял само да се здобие с едно П предначалното Р и се нарекал Прюнар. Така че и второто им е подхождало също така добре, както и първото, на професията му, две. И тъй, според местното предание, именно този Бай Горбо бил собственик на сградата на Болевард опитал с номер 5052. Той бил отворил и големия прозорец. Затова плевникът носеше името къщата на горбо. Точно срещу номер 5052 между другите дървета, засадени по край булеварда, се възвисява голям бряст, кажиречи, цял съхнал. От другата страна почва улицата, извеждаща към градската врата при работилниците за гублени. По онова време тази улица беше още ненаселена и непавирана, съзле хванали се дравчета от двете страни, то обрасла в трева, то разкалена, в зависимост от сезона. Тя стигаше точно до околовръсната стена на Париж. Някаква фабрика в съседство с нея бълваше през комините си час по час мирис на меден сулфат. Градската врата беше съвсем наблизо. В 1823 година околовръсната стена на Париж все още съществуваше. Тази врата будеше неволно мрачни представи. Оттам минаваше пътят за Бисетр. По време на империята и на реставрацията през нея връщаха в Париж в деня на екзекуцията и му съдените на смърт. Там беше извършено около 1829 г. тайнственото убийство, известно под името «Убийството при вратата Фонтенебло». Авторите му се изплъзнаха от правосъдието. Тъмно происшествие останало неизяснено, злокобна загадка, напълно неразболена. Направите ли няколко крачки, ще се озовете в прокълнатата улица Крул Барб в която, също както в мелодрамите, Олбах прониза скама под грохота на грамотевиците козарката от Иври. Още няколко крачки и ще стигнете до грозните окастрени брястове край вратата Сенжак. Филантропите прибягнаха до това жалко средство в желанието си да скрият шефуда, позорен и гнусен грески площад на еснавското общество, което отстъпи на решително смъртното наказание, като не посмя нито да го отмени величествено, нито да го запази открито. Отминахте ли площад Сенжак, който беше сякаш белязан и от край време всяваше ужас? Най-неприветливата част от този неприветлив булевард преди 37 години беше именно мястото, където се намираше плевникът с номер 5052. Едва 25 години по-късно почнаха да изникват градски къщи. Мястото беше неогледно. То навяваше скръбни мисли. Човек се чувствуваше между Сел Петриер с неговия висок купол и градската врата за бисетр която беше съвсем наблизо, или с други думи, между безумието на жената и безумието на мъжа. Докъдето поглед стига, само кланици, по някоя фасада на завод, напомняща казарма или манастир, а зад тях около връсна стена. Навред бараки и хоросън, стари потъмнели зидове, подобни на траурни плащове, или нови бели стени, подобни на мъртвешки сявани. На всички страни засадени успоредно дървета, подредени в права редица сгради, Плоски дълги постройки са студени линии, печално еднообразие на правия гли. Никаква неравност на терена, никаква архитектурна приумица, никаква чупка в стените. Грозно, ледено еднообразие. Едва ли има нещо по-потискащо от симетрията. Защото тя навява скука, а скуката, печал, прозявката издава отчаяние. Човешкото въображение може да си представи преизподня, в която душата е подложена на по-жестоко изтезание от всички адски мъки, преизподнята на скуката. Ако подобна преизподня съществуваше, този сектор от Булевард опитал можеше достойно да и кратко служи за проспект. Припаднеше ли обаче здрач, разсейше ли се дневната светлина, особено зиме, в часа, когато вечерникът отбрулва последните червеникави листа на брестовете, когато се спуща дълбока безвездна нощ, а луната и вятърат подгонват облаците, Булевардът ставаше изведнъж лукобен. Правите линии потъваха и се губаха в мрака, удължени до безкрайност. Минувачът неволно си спомняше многобройните местни предания, свързани с бесилките. Осамотеността на квартала, в който бяха извършени толкова престъпления, действително навяваше ужас. Струваше ви се, че отвред ви дебнат клопки в тъмата, всяка неясна форма добиваше подозрителни очертания, Продълговатите празни пространства между дърветата тъмнееха като трапове. Денем тази част на булеварда беше неприветлива, вечер тя ставаше мрачна. А нощем, зловеща, лете можеха да се видят при вечер старици, насядали туктаме по прогизналите от дъждовете пейки по брестовете. Те просеха, когато им се отдадеше. Впрочем този квартал, който изглеждаше по-скоро извехтял, отколкото старинен, още по онова време беше почнал да се преобразява. Още в онази епоха, ако някой действително желаеше да го проучи, трябваше да побърза. Всеки нов ден отнасяше безвъзвратно някоя характерна подробност. От 20 години вече, както и днес, гарата за Орлеан е съвсем близо до старото предградие и постепенно го разрушава. Штом в покрайнините на някоя столица се появи железопътна станция, предградието неизбежно отмира и на негово място се заражда град. Изглежда, че около тези големи средища на придвижване на хора. Под грохота на мощните машини и диханието на гълтащите въглища и бълващите огън чудовищни коне на цивилизацията пълните са зародиши земни недрасе, Разтърсват и се разтварят, за да погълнат старите човешки жилища и да извадят на бял свят нови. Старите къщи падат, възправят се нови. Откакто върху землището на Салпетриер беше застроена гарата на железопътната линия за Орлян. Тесните странични улички в съседство с тръпищата на Сен Виктор из ботаническата градина се раздрусват силно 3-4 пъти дневно от потоците пощенски коли. Файтони автобуси и къщите постепенно се отдръпват назад, за да им направят път. Действително се наблюдават такива явления, наглед невероятни, но всъщност съвършено верни, както с пълно основание може да се каже. Че слънцето потиква растежа и избояването на домове с южни фасади в големите градове, също така е безспорно че честото минаване на превозни средства разширява улиците. Признаците на новия живот са вече на лице. Стария провинциален квартал са запустели на обитаеми площи изниква пъваж, плъзват ротуари и се проточват дори там, където още няма минувачи. В едно утро, паметното илско утро на 1845 г., внезапно се полявиха димящи казани с асфалт. Справо можем да заявим, че този ден именно цивилизацията навлезе в улица Лурсин. А Париж, в предградието се Мърсо. Едно корбо. Ирионар, гарвани Лисица. Намек за едноименната басня на Лафонтен. Б. П. Две от глагола Пръндър вземам. Ф. Р. Б. П. Втори. Гнездо на Бухал и Славейче. Жан Вължан се спря точно пред плевника на горбо. Беше избрал подобно на дивите птици най-безлюдното място, за да свие там гнездото си. Той бръкна в джоба на жилетката си, извади нещо като шперц, отключи вратата, заключи я е грижливо, след като влезе и се качи по стълбата, все още с козът на ръце. Когато стигна до горните стъпала, той извади друг ключ и отвори още една врата. Стаята, в която влезе, като не забрави да заключи тута си, беше доста просторно таванско помещение, чиято мебелировка се състоеше от проснат на земята дюшек, няколко стола и маса. Фъгъла, запалена печка в която блещукаше жарава. Уличният фенер осветяваше смътно бедняжката обстановка. В дъното имаше ниша, а в нея, сгавае легло. Жан Вължан занесе детето до леглото и го положи на него, без то да се събуди. На масата бяха приготвени кремък и свещ. Той цъкна кремъка и запали свеща. После, също както предната вечер, се наведе прехласнат над козет. Безкрайна топлота и умиление бликнаха от погледа му. Изпълнено със спокойната довърчивост, присъща само на много силните или на съвсем крехките същества, момиченцето беше заспало преди малко, без да знае в чии ръце се намира, а сега продължаваше да спи. Без да има представа къде е, Жан Вължан се наведе и целуна ръчичката му. Девет месеца преди това той беше целунал ръката на майката, която също й беше заспала, навеки. Същото мъчително... Благоговейно и покъртително чувство изпълваше сърцето му. Той коленичи край леглото на козет. Отдавна беше съмнало, а детето все още спеше. Бледите лъчи на декембрийското слънце проникваха през прозорчето на помещението и сплитаха по тавана светли и тъмни нишки. Внезапно по улицата мина тежко натоварена с камъни каруца и разтърси като грамотевица от покрива до основите паянтовата сграда. «Да, госпожо!» Извика козет. Стресната ни си. Ей сега, сигичка и да. Изкочи от леглото са залепнали още от сеня клепачи, протягайки ръка към агъла на стаята. Боже мой! Къде ли е метлата ми? Възкликна тя. После отвори напълно очи и видя усмихнатото лице на Жан Вължан. Ох, вярно! Каза детето. Добър ден, господине. Децата приемат толкова бързо и непринудено щастието и радостта. Та нали, самите те си изтъкани от щастие и радост, козет зърна Катрин край леглото си и я сграбчи. Докато си играеше с нея, тя отрупа Жан Вължан с въпроси. Къде са? Голям ли е Париж? Дали наистина госпожа Тенардия е много далеч от тук? Нямаше ли да дойде при тях? И прочее, и прочее. После изведнъж се провикна. Колко е хубаво тук. Жилището беше жалък коптор. Но в него детето се чувствуваше свободно. Няма ли нужда да помета? Попита най-сетне козът. Играй си, отвърна Жан Вължан. Така мина денят. Без да се мъчи да разбере каквото и да било, козът беше неизказано щастлива с куклата и с добрия чичко. Трети. Две слети злочестини дават щастие. На следващия ден, когато се развидели, Жан Валжан пак седна край постелята на козът. Застинал съзърцание. Той зачака събуждането и кратко. Нещо неизпитано досега се прокрадваше в душата му. Жан Вължан не беше обичал никога никого. 25 години вече живееше съвсем самотен на света. Не беше му се удало да бъде нито баща, нито любим, нито съпруг, нито приятел. В каторгата беше зъл и начумерен невежа, целомъдрен дивак. Сърцето на бившия каторжник бе останало непокътнато. Смътният и далечен спомен за сестра му и нейните деца се беше заличил с времето почти напълно. Беше положил всички усилия, за да ги намери, но когато не успя да го стори, постепенно ги забрави. Човешката природа е устроена така. И другите нежни чувства, от младежките му години, ако изобщо някога бе изпитвал нежни чувства, бяха потънали в бездната на забравата. Когато видя козет, когато я взе със себе си, когато я изтръгна от тенардия и освободи от техния гнет, в душата му сякаш нещо се отприщи. Цялата страст и нежност, така дълго задържани, се събудиха и устремиха към това дете. Приближаше ли се до леглото, в коетото спеше, цял се разтреперваше от радостно вълнение. Изпитваше родилни болки, без да може да анализира състоянието си. Колко сладосно загадъчни и неповторими са трапетите на сърце, в което за пръв път се ражда любов. Клето, старо, неопитно сърце. И понеже беше на 55 години, а козът само на 8, цялата любов, която би могъл да изпита през целия си живот, се изрази в някакво дивно сияние. Това беше второто светло видение в неговия живот. Сепископа на хоризонта му изгря зората на добродетелта. Благодарение на козет той позна зората на любовта. Първите дни протекоха изпълнени с очарование. Козът също се преобразяваше на усетно, горкото сираче. Тя беше толкова маничка. Когато майка и кратко остави, че изобщо не си спомняше за нея. Като всяко дете, подобно млад филиз на лоза, който се увива около всичко, тя се беше опитала да обича. Не беше сполучила. Всички я бяха отблъснали, Тенардия и жена му, децата им, другите деца. Беше обикнала кучето, но то умря. След това никой вече не беше потърсил обичта и кратко, нито хората, нито животните. Страшно обстоятелството което ще изтъкнем не за първи път, тя беше 28 годишна, а сърцето й кратко беше ледено. Не по нейна вина, не че и кратко липсваше способност да обича, но, уви, липсваше и кратко възможност. Затова още от първия ден с седуша, душа, със сърцето и разума си тя обикна добрия чичо. Изживяваше неизпитано досега чувство, струваше и кратко се, че цялото и кратко същество разцъфва. Мъжът до нея не и кратко изглеждаше нито стар, нито беден. Тя го виждаше хубав, както и тъмният бордей и кратко се струваше приветлив. Такова е въздействието на зората, детството, младостта и радостта. Смяната на мястото и начина на живот имаше също своя дял. Едва ли има нещо попленително от лазурния отблясък на щастието върху стените на таванска стаичка? Кой от нас не е имал в миналото си по едно такова светло къче? Природата беше издълбала дълбока пропаст между Жан Вължен и Козет. 50 години разлика във възрастта. Провидението запълни тази пропаст. Провидението, на чиято воля никой не може да се противи, неочаквано свърза и сплои техните две изкоренени съществувания, различни по години, но еднакви по несрета. Едното допълваше другото. Козет инстинктивно търсеше баща, както Жан Вължан инстинктивно търсеше дете. Тяхната среща напомняше намиране след дълго търсене. В тайнствения миг, в който се докоснаха ръцете им, те се съединиха навеки. Когато душите им се зърнаха, те се разпознаха, предогадили, че са необходими една на друга, и се сляха неразривно. Ако вземем думите в тяхното най-общо и разбираемо значение, бихме могли да кажем, че Жан Вължан олицетворяваше самотника, а козет, сирачето, отделени и двамата с гробовни зидове от всичко живо. Затова, това, като чили по волята на небето... Жан Вължан стана баща на Козет. И наистина неповторимото таинствено усещане, което изпита Козет в гората пришел, когато ръката на Жан Вължан улови нейната ръчичка в мрака, беше невоображение, а действителност. Проведението свърза този мъж с нейната съдба. Впрочем, Жан Вължан беше избрал добре обежището си. Тук той се намираше едва ли не в абсолютна безопасност. Стаята с нишата, която той заемаше с Козет, гледаше към булеварда. Понеже къщата имаше само този прозорец, нямаше опасност някой от съседите им да ги наблюдава. Приземният етаж на номер 5052 беше по-скоро изоставен навес и служеше за прибиране на зързавачийски колички. Той изобщо не се свързваше с първия етаж. Таванът, който го делеше от него, нямаше никакъв отвор за подвижна или обикновена стълба и представляваше един вид диафрагма на сградата. На първия етаж имаше, както казахме, няколко стаи и няколко килера. В единия само от тях живееше старицата, която прислужваше на Жан вължан Всичко останало беше празно. Тази именно старица, която всъщност изпълняваше длъжността на вратарка, а си кичеше съзванието «Главна наемателка, беше дала под найем жилището на Жан Валжан в навечерието на Коледа. Той кратко се беше представил за разорен от испанските облигации рентиер, който щял да се настани тук с внучката си. Платил беше за 6 месеца в предплата и беше натоварил старицата да обзаведе стаята и нишата с която вече описахме. Бабичката беше запалила печката и беше приготвила всичко преди пристигането им. Занизаха се седмица след седмица. Мъжът и детето живееха щастливо в мизерното си жилище. От ранни зори козет почваше да се смее, да бъбри и да пее. Децата са като птичките. Щом се събудят, почват да чуруликат. Понякога Жан Вължан вземаше малката и кратко зачервена и напукана от чести измръзвания ръчичка и я целуваше. Клетото дете, свикнало само на бой, не разбираше значението на този жест и се отдръпваше засрамено. Сегисто ги с се замисляше сериозно, загледана в черната сирокличка. Тя не беше вече в дрипи, но носеше траур. Излязла беше от нищетата и беше навлязла в живота. Жан Вължан се заеда учи да чете. Понякога, докато тя сричаше край него, той си мислеше, че беше научил буквите в каторгата, за да може да върши зло. Тази първоначална цел днес беше съвсем изместена, той учеше на тях едно дете. И старият каторжник се усмихваше замислено и благо. Той чувствуваше в това някакво неземно предопределение, волята на този, който стои над хората, и потъваше в размисъл. Не само престъпните... Но и благочестивите мисли имат свои неизследвани дълбини. Почти цялото съществуване на Жан Вължан беше сведено до две грижи – да учи козет да чете и да оставя да си играе. През останалото време и кратко говореше за майка и Илия караше да се моли. Козет му казваше «Татко» и не знаеше друго име. Той кратко се любуваше по цели часове, докато тя обличаше и събличаше куклата си или докато чороликаше. Животът му се струваше вече осмислен. хората... Добри и справедливи, дори мислено не упрекваше никого в нищо, не намираше никакво основание да не дочака дълбоки старини, щом това дете го обича. Виждаше цялото си бъдеще озерено от дивно сияние благодарение на козет. И най-добрите от нас се поддават на егоистични пориви. Понякога той си мислеше на безрадост, че козет няма да стане красива. Това е само наше лично мнение, но нека да изкажем мисълта си. На нас не се струва, че състоянието, в което се намираше Жан Валжан, когато обикна козет, той просто се нуждаеше от подобно чувство, за да не се отклони от пътя на добродетелта. Малко преди това беше изпитал под нова форма човешката злоба и социалната неправда. Непълен личен опит, който му бе показал за нещастие само едната страна на истината от частта на жената в лицето на Фантин, обществената власт в лицето на Жавер. Той отново бе върнат в каторгата. този път защото беше извършил едно добро дело. Душата му беше наситена от нови огорчения. Отново беше в плен на отвращение и умора от живота. Дори споменът за епископа бе навлязал като челива фаза на затъмнение, макар че щеше да блесне пак по-късно ярък и тържествуващ. Така или иначе, този свят спомен бледнеше. Кой знае дали Жан Вължан не се намираше в навечерието на пълно отчаяние и нравствено падение. Сърцето му заобича и той отново се почувствува силен. Ови! Той самият се нуждаеше от опора не помалко от Козет. Той укрили детето, а то го подкрепи морално. Благодарение на него Козет встъпи в живота, благодарение на нея той продължи да крачи по пътя на добродетелта. Той стана опора на детето, а детето стана негова опорна точка. Неведома божествена загадка за равновесието на везните на провидението. Четвърти. Наблюденията на главната наемателка. Жан Вължан беше благоразумен и не излизаше никога денем. Всяка вечер по здрач той се разхождаше частва сам или по-често с козет, като избираше най-безлюдните странични алеи на булеварда или се вмъкваше в някоя църква, когато се мръкнеше напълно. Обичаше да ходи в църквата Сем Медър, най-близка до дома му. Когато не вземаше със себе си козет, тя оставаше при бабичката. Но детето много се радваше, когато излизаше с добрия чичко. То винаги предпочиташе да прекара един час с него вместо пленителните мигове на смс Катрин. Жан Вължан крачеше, хванала за ръка и кратко говореше ласкаво. Козец се оказа много жизнерадосно дете. Старицата оправяше стаята, готвеше и пазаруваше. Живееха скромно, като твърде притеснени материално хора, макар че задоволяваха на същните си нужди. Жан Вължан не беше променил наредбата от първия ден. Само беше заменил с плътна врата стъклената врата, която водеше към помещението на козът. Той все още носеше жълтия редингот, черния панталон и старата си шапка. По улицата го вземаха за бедняк. Случваше се някоя бабичка да му даде милостиня. Жан Вължан не отказваше петачето и се покланяше дълбоко. Случваше се също обаче той да срещне някой просещо каяник. Тогава се оглеждаше да не би някой да го види, приближаваше се бързашком към доклетника, пъхваше в ръката му някаква монета, повечето пъти сребърна, и тут си се отдалечаваше. Това негово поведение влечеше известни на удобства, той се в квартала като «милосърдния просяк». Старата главна наемателка, озлобена твар, чието основно занимание бе завистливото дебнене на ближния, Наблюдаваше грижливо Жан Вължан, без той да подозира. Тя не дочуваше малко, но за сметка на това езикът и кратко работеше за двама. Само два зъба се крепяха в устата и кратко, единият на горната, другият на долната челюст, и постоянно се удряха един в друг. Бабичката беше разпитала козет, но понеже детето нищо не знаеше, не можа нищо да и кратко каже освен едно, че е дошло от Емунфермей. Една сутрин любопитната сплетница забеляза, че Жан-Вължан влиза в едно от необитаемите помещения на плевника. Изражението му се стори необикновено на старата клюкарка. Тя го проследи с котешки стъпки и през цепнатината на вратата успя да види какво прави, без той да забележи. Навярно от предпазливост, Жан-Вължан се беше обърнал гърбом към вратата. Старицата видя, че той бръкна в джоба си, извади котийка, ножица и конец, решиха стара на полата на рединго да от измъкна от тамка жълтеникава хартия която разгърна. Бабата различи удивена една банкнота от 1000 франка, втората или третата, която попадаше под очите и кратко, откакто беше дошла на този свят. Тя побягна силно оплашена. Малко по-късно Жан Валжан отиде при нея и я помоли да развали банкнотата, като и кратко обясни, че това било рентата му за 6 месеца, която получил предната вечер. Откъде? Помисли си, старицата. Та той излезе чак в 6 часа вечерта, а касата на банката е едва ли отворена по този час, тя отиде да развали парите и сподели догадките си. Тази злополучна франкова банкнота, умножена неколкократно от коментарите, даде повод за не едно предположение сред смеяните клюкарки на улица Винсен Марсел. През един от следните дни се случи Жан Вължан да реже стрион дърва в коридора по Риза. Старицата чистеше стаята. Тя беше сама, понеже козет гледаше как татко и кратко реже дърва. Бабата видя закачания на един пирон редингот и го разгледа внимателно. Хастарът беше зашит отново. Тя опипа старателно полата на дрехата и кратко се стори, че вътре шумолят сгънати хартии. Навярно други банкноти от хиляда франка. Тя забеляза също, че в джобовете имаше какви ли на не неща, не само иглите, ножицата и конците, които беше видяла, но и един голям портфейл, един нож. Съмнителна подробност – няколко разноцветни перуки. Всеки джоб на този редингот представляваше като чели склад за подръчни средства в случай на непредвидена опасност. Обитателите на плевника дочакаха така края на зимата. Ви, една петфранкова монета се търкулва по земята. Жан Вължан беше свикнал да дава милостиня на един просяк, който седеше деше приклекнал върху плочата на изоставения обществен кладенец близо до църквата – Семмедер. Той почти никога не минаваше край него. Без да му даде някое петаче, понякога дори го заговорваше. Завистниците на просяка казваха, че бил от полицията. 75 годишен, бивш клисър, той вечно мърмуреше под нос си всевъзможни молитви. Една вечер, когато Жан Вължан минаваше оттам без козет, той забеляза просяка на обичайното му място под запаление преди малко уличен фенер. Мъжът, както обикновено се беше изгърбил и фъфляше молитви. Жан Вължан се приближи до него и пусна в ръката му обичайната милостиня. Просякът вдигна внезапно глава, втренчи поглед в Жан Вължан и тутък си сведе очи. Това стана светкавично бързо. Жан Вължан изтръпна, стори му се, че зърна под светлината на фенера небестрастното, набожно лице на стария клисър, а една страшна, добре позната физиономия като че внезапно бе застанал в мрака лице с лице с кръвожаден тигър. Той отстъпи ужасен и стръпнал, без да посмее нито да си поеме дъх, нито да заговори, нито да остане там, нито да избяга, загледан в просяка. Който пак бе навел покритата си сдрипа глава и като че не забелязваше присъствието му. В този необикновен миг някакъв инстинкт, може би инстинктът за самосъхранение, задържа Жан Вължан и той не произнесе нито дума. Просякът изглеждаше както всеки друг път, същия ръст, същите дрипи. И таз добра. Помисли си Жан Валжан. Полудявам ли? Навярно бълнувам. Не може да бъде, но се прибра много смутен. Дори сам пред себе си не искаше да признае, че му се бе сторило да зърва лицето на жавър. През нощта, докато премисляше случилото се, той съжали, че не беше задал някакъв въпрос на просяка, за да го принуди да вдигне втори път глава. На другия ден, щом се смречи, той отида на същото място. Просякът пак стоеше там. Добър вечер, старче, каза решително Жан Вължан, подавайки му едно петаче. Просякът вдигна глава и отговори с плачевен глас. Благодаря, добри ми господине. Беше старият клисър и никой друг. Жан Вължан се успокои напълно. Той се разсмя. Как можах да видя в него жавер? Да не би очите ми да не са вред, и той забрави тази случка. Няколко дни по-късно, трябва да беше 8 часа вечерта, той стоеше в стаята си и караше козет да срича на висок глас. Внезапно чу, че някой отвори и после пак затвори вратата на плевника. Това му се стори необяснимо. Само старицата живееше с него в къщата, а тя си лягаше, щом се стъмнеше, за да не хаби свеща. Жан Вължан направи знак на козет да не вдига шум. Той чу стъпки по стълбата. Възможно беше да старицата, ако и кратко станало лошо и е отишла до аптеката. Той се услуша. Стъпките бяха тежки и отекваха като мъжки крачки. Но бабата носеше големи обувки, а освен това стъпките на старите жени страшно много приличат на мъжките стъпки. Все пак той духна свеща. После изпрати коза да си легне, като и кратко пошепна тихичко. Легни си, без да вдигаш шум. Докато я е целуваше по челото, стъпките спряха. Жан Вължан се спотай неподвижен и безмълвен, седнал с гръб към вратата, без да мърда от стола си, сдържайки дъха си в тъмнината. След доста време, понеже не се чуваше нищо, той се обърна безшумно и вдигна очи към вратата на стаята си. Дубката на ключалката беше осветена. Светлината образуваше зловеща звездичка на тъмния фон на вратата и стената. Явно някой беше застанал отвън със свещ в ръка и послушваше. Минаха още няколко минути. Светлината се отдалечи. Но Жан Вължан не долови никакъв шум от стъпки, а това показваше, че човекът, който беше подслушвал пред вратата му, беше съболобувките си. Жан Вължан се просна, както си беше облечен, върху постелята и не можа да мигне цялата нощ. Призори, так му когато, къпнал от умора, се унасяше в дрямка. Той се събуди от изкърцването на някаква врата, която се отваряше в дъното на коридора. После долови същите мъжки стъпки, които бе чул предишната вечер по стълбата. Стъпките приближаваха. Той скочи от леглото и долепи около до на ключалката, която беше доста голяма, надявайки се да види преминаването му лицето, което се беше вмъкнало предната нощ в плевника и беше послушвало пред вратата му. Мина действително някакъв мъж, само че този път той не се спря пред вратата на Жан-Вължан. Коридорът беше още много тъмен и лицето му не се различаваше, но когато мъжът стигна до стълбата, силуетът му се открои на снопа лъчи, проникващи отвън, и Жан-Вължан го видя целия в гръб. Мъжът беше висок, облечен в дълъг редингот, с дебел бастун под мишница. Жан-Вължан позна страшителните плещи на жавер. Можеше да го види и от прозореца на стаята си който гледаше към булеварда. Но трябваше да го отвори, а не посмя. Явно беше, че мъжът е влязал с ключ, като у дома си. Кой му го беше дал? Какво означаваше всичко това? Когато старицата дойде да разтреби в 7 часа сутринта, той я изгледа изпитателно, но не и кратко зададе никакъв въпрос. Бабата се държеше както обикновено. Докато метеше, тя подхвърли. Господинът може би е чул тази нощ някой да влиза в къщата. За този булевард и за нейната възраст 8 часа вечерта беше вече черна нощ. Ах, да, добре, че ме подсетихте, отговори той с най-естествен глас. Кой беше? Нов наемател, отвърна бабата. И как се казва той? Не си спомням добре името му. Господин Дюмон или Домеон? Нещо подобно. Какво работи този господин Дюмон? Старицата го изгледа с малките си очи на невестулка и отвърна. Ами че като вас. Тя не влагаше може би никакъв умисъл, но Жан Вължан си помисли, че бабичката каза това не токотака. Когато тя си отиде, той завина руло стотината франка, които държеше в шкафа и ги пъхна в джоба си. Макар и да стори това съвсем предпазливо, за да не се чуе звънът на парите, една монета от 100 са изплъзна от ръцете му и се изтърколи шумно по плочите на пода. Поздрач той слезе и огледа внимателно булеварда на всички страни. Не видя никого. Булевардът изглеждаше съвсем безлюден. Вярно е, че някой можеше да се скрил за дърветата, засадени от двете му страни. Жан Вължан се качи в стаята. Ела, каза той на козът. После улови за ръка и двамата излязоха. Книга пета. Нощен лов с безшумна хайка. Ай, стратегически криволичения. За следващите страници, както и за някои други страници, които читателят ще прочете по-късно, е необходимо известно пояснение. От дълги години вече авторът на тази книга, принуден за съжаление да спомене за себе си, не живее в Париж. Откакто той го е напуснал, градът много се е променил. Възникнал е нов град, който до известна степен му е непознат. Излишно да изтъкваме, че той обича Париж. Париж е негова духовна родина. Вследствие разрушаването на старите къщи и издигането на нови Париж от неговата младост, Париж такъв, какъвто той го отнесе благоговейно в паметта си, принадлежи вече на миналото. Нека му бъде позволено да говори за Париж от онази епоха, като че ли той още съществува. Може би там, където авторът ще поведе читателите си с думите, не еди коя си улица има, еди каква си къща, днес вече да няма нито улица, нито къща. Читателите могат да проверят, ако не ги мързи. Колкото до автора, той не познава новия Париж. За това пише, виждайки мислено пред себе си някогашния Париж, и тази иллюзия му скъпа. И с удоволствие си въобразява, че зад него е останало нещо от това, което той е виждал, когато е бил в родината си, че не всичко е изчезнало безследно. Докато човек се движи свободно навред и с родната страна, той си мисли, че не изпитва нищо към разните улици, че прозорците, покривите... Вратите на къщите му са напълно безразлични, че стените му са чужди. Че дърветата са най-обикновени дървета, каквито растат навсякъде, че домовете, в които самият той не влиза, не представляват нищо за него, че паветата са най-прости камъни. Покъсно обаче, когато е далеч от родината, забелязва, че тези улици му са били мили, че покривите, прозорците и вратите му липсват, че стените са насъщна необходимост за него. Че онези дървета си били любими негови дървета че къщите, в които не е влизал, му са познати, както ако ги бе посещавал всеки ден, че оставил сърцето си, кръвта си, душата си върху родните павета. Всички тия места, които той вече не вижда, които може би никога вече няма да види и чието образ носи себе си, придобиват някакво болезнено очарование и явяват му се като печално видение. Благодарение на тях той вижда обетуваната земя, те сякаш въплъщават Франция. И той миле за тях и си ги припомня такива каквито са, каквито са били по право, и ги извиква упорито в паметта си, не желайки да внесе никакво изменение в тях. Защото ликът на отечеството е свят като майчиния лик. Нека ни бъде позволено впрочем да говорим за миналото в сегашно време. А сега, като умоляваме читателя да се съобразява с тази оговорка, продължаваме своя разказ. Жан Вължан напусна веднага булеварда и пое по страничните улици, като завиваше непрекъснато в различни посоки и се връщаше често назад, за да се увери, че никой не го следи. Държане на подгонен елен Върху мека почва, по която следите остават, подобна маневра има между другите си преимущества и това, че обратните следи забъркват ловците и кучетата. Такава тактика се нарича в ловджийското изкуство Измамна засада». Тази нощ имаше пълнолуние. Това беше изгодно за Жан Вължан. Луната, за сега много близко до хоризонта, Разделяше улиците на широки светли и тъмни ленти. Жан Вължан имаше възможност да се шмугва край къщите и зидовете от към засенчената страна и да наблюдава светлата. Той може би не се замисляше, че по този начин тъмната страна на улицата се изплъзваше от наблюдението му. Но докато се движеше из безлюдните улички в съседство с улица Поливо, той поне беше напълно убеден, че никой не върви последите му. Козет крачеше, без да задава въпроси. Страданията от първите години на живота и кратко бяха наслоили известна пасивност в характера и кратко. Независимо от това, ние неведнъж ще се връщаме на тази нейна черта. Тя беше привикнала несъзнателно със своя образните прояви на добрия чичко, както и със странните приумици на съдбата. Пък и край него тя се чувствуваше в безопасност. Самият Жан Вължан знаеше обаче толкова, колкото и козът на къде отива. Той се уповаваше на Бога, както детето се уповаваше на него. Струваше му се, че и него самия някой по-силен е хванал за ръка. Имаше чувството, че някакво невидимо същество го води. Той нямаше никаква определена цел, никакъв план, никакъв проект. Не беше дори напълно сигурен, че онзи мъж беше жавер, а освен това можеше да бъде жавер и да не знае, че самият той е Жан Вължан. Та нали беше променил външния си вид? Нали го мислеха мъртъв? И все пак от няколко дни ставаха неща които му изглеждаха необясними. Това му стигаше, за да се разтревожи. Той реши да не се връща никога вече в плевника горбо. Като див звяр, прокоден от леговището си, клетника търсеше дупка, в която да се свръвременно, докато намери друга, в която да се настани за попостоянно. Жан Вължан описа няколко лабиринта в заспалия вече квартал Муфтар, където като че ли все още съществуваше средновековна дисциплина и беше проехтял сигналът за загасяване на светлината. Той прекоси в най-различни комбинации улиците Сансие, Копо, Беатор Сен Виктор и Твилер Мит, воден от тънки стратегически съображения. По тези улици се даваха стаи под найем, но той не влезе никъде, защото не намери нищо подходящо. Беше уверен, че дори ако някой го следеше, ще е загубил вече дирите му. Когато часовникът на църквата Сентетьен Дюмон отзвани 11 часа. Той пресичаше улица Понтуас пред номер 14, където се намира полицейският участък. Малко след това, остро развитият му вътрешен усет, за който вече споменахме, го накара да се обърне. Той видя ясно под издайническата светлина на фенера пред участъка трима мъже, които го следяха. Те минаха един по един под фенера и потънаха в тъмната част на улицата. Единият от тях се отби по алеята, Водеща към дома на полицейския комисар. Мъжът, който вървеше начало на групата, му се стори подозрителен. Ела насам, дете, каза той на козет и побърза да излезе от улица Понтуас. Беглецът направи голям завой. Заобиколи пасажа патриарш, който беше затворен поради късния час, мина широки крачки по улица Епетюбоа и по улица Арбалет и потъна в улица Пост. Тя излиза на кръстопътя, където и днес се издига колежат. Ролен и откъдето почва улица Нювсен Джонвиев. От само себе си се разбира, че улица Нювсен Джонвиев е стара улица и по нея, както и по улица Пост едва ли на 10 години веднъж минава почтенска кола. Улица Пост е била обитавана през 13 век от Гранчари, истинското и кратко име е улица по едно. Кръстопътят беше ярко осветен от лунните лъчи. Жан Вължан се прислони под една врата, като се образи, че ако мъжете го следяха още, той щеше да ги различи съвсем ясно, когато пресекат светлото пространство. И действително само след три минутите се появиха. Сега бяха четирима. И четиримата високи, облечени в дълги кафяви рединготи, скръгли шапки и дебели бастуни в ръка. Не само високият им ръст и грубите им лапи, но и зловещото им крачене в мрака всяваше тревога. Човек би могъл да ги вземе за четири призрака, предрешени като граждани. Те се спряха посред кръстопътя и се събраха на куп, като че ли се съвещаваха. Видът им издаваше колебание. Този, който като че ли ги водеше, се обърна и решително посочи с дясната си ръка направлението, в което беше тръгнал Жан Вължан. Други един като че ли сочеше настойчиво на обратната страна. Когато първият от тях се обърна, луната освети напълно лицето му. Жан Вължан позна без никакво колебание Жавър. Едно гърне. Фара. Б. Пъра. Втори. За щастие по Остерлицкия мост минават коли. От този момент Жан Валжан беше съвсем наясно. Благоприятно бе за него, че не можеше да се каже същото за преследвачите му. Той се възползва от тяхната нерешителност. Загубени мигове за тях, спечелени за него. Той излезе из под стряхата, където се беше притайл, и се спусна по улица Пост към Ботаническата градина. Козет беше почнала да се изморява. Той я взе на ръце. Нямаше нито един минувач и уличните фенери не бяха запалени, защото имаше пълнолуние. Той ускори крачка. Бързо стигна до гранчарницата, Гобле, на чиято фасада отчетливо се открояваше на лунната светлина от давнашният надпис. Това е фабриката на Гобле, синът. Елате да си изберете стомни, вази, тръби и тухли, тука може всеки път. Откуп да купите каквото ви трябва. Жан Вължан отмина улица Кле, фонтана Сен Виктор, спусна се край ботаническата градина и стигна Кея на сена. Едва там се огледа. Кеят беше безлюден. Уличките също. Зад него не идваше никой. Той си отдъхна. Стигна до Остерлицкия мост. По това време все още се плащаше такса за преминаването през него. Жан Вължан застана пред будката и извади едно село. Две село, каза инвалидът, който събираше таксата при моста. Носите дете, което може да ходи. Платете за двама, той плати. Стана му неприятно, че минаването му през моста даде повод за тази забележка. Когато човек бяга, той трябва да се промъква незабелязано. Тежко натоварена каруца скрибуцаше по моста редом с него и отиваше на десния бряг. Това беше благоприятно за беглеца. Той можа да измине целия мост в сянката на колата. Когато стигнаха до край на моста, козът пожела да походи, той я е пусна на земята и я е улови за ръка. След като прекосиха моста, забеляза малко по-надясно дървени складове и се запъти към тях. Но за да стигне до там, трябваше да прекоси доста широко открито и осветено от луната пространство. Той не се поколеба. Неговите преследвачи явно бяха загубили следите му. Жан Вължан си въобразяваше, че е вън от опасност. Търсеха го безспорно, но не бяха подирите му. Между два склада, заградени с стени, се виждаше малка уличка, улица Шменвърсент Антуан. Тя беше тясна, тъмна и като че ли създадена само за него. Преди да се шмугна в нея, той погледна за себе си. От мястото, където се намираше, Можеше да види целия аустерлицки мост. Четири сенки току-що бяха стъпили на него. Те бяха обърнати гърбом към ботаническата градина и идваха към десния бряг. Тези четири сенки бяха четиримата му преследвачи. Жан Вължан потрепера като отново уловен звяр. Оставаше му само една надежда. Мъжете, може би още не бяха на моста и не го бяха забелязали, когато беше пресякал, хванал козет за ръка, широкото осветено пространство. В такъв случай навлезеше ли в тъмната уличка, която почваше на няколко крачки от него, успееше ли да стигне до складовете, до блатата и нивите, до незастроените площи, той можеше да им се изплъзне. Стори му се, че може да се довери на тая тиха уличка. Той свърна по нея. Трети. Виж плана на Париж от 1727 година. Като измина 300 крачки, той стигна до едно място, където уличката се раздвояваше. Тя образуваше две разклонения, едното криваше надясно, другото – наляво. Пред Жан Вължан лежаха двете рамене на буквата «Ви». Кое да избере? Той не ми дълго и сви подясното. Защо? Защото лявото водеше към предградието, т.е. към населената зона, а дясното – към полето, към безлюдните площи. Обаче те не можеха да вървят бързо. Стъпките на козет забавяха неговите. Той пак я е взе на ръце. Козето пря главичка на рамото на чичкото, без да каже ни дума. От време на време той се обръщаше и поглеждаше назад. Старайше се да не излиза извън тъмната страна на улицата. Тя се простираше право пред него. Когато се обърна първите един-два пъти, не забеляза нищо. Цареше пълно мълчание и той продължи да крачи, леко спокоен. Но ненадейно, извръщайки се още веднъж, Далеч в мрака по уличката зад него му се мярна нещо, което се движеше. Той се втурна напред и едва ли не затича, надявайки се да достигне някоя странична улица, за да побегне по нея и да прекъсне още веднъж следите си. Но стигна до стена. Та и стена обаче не се оказа непроодолимо препятствие, защото край нея минаваше напречна улица, перпендикулярна на тази, по която бе вървял до сега Жан Вължан. Пак му се налагаше да реши дали да завие надясно или наляво. Той погледна надясно. Уличката се провираше между разни постройки, по всяка вероятност навеси и хамбари, и завършваше недалеч от него. Ясно личеше дъното на сляпата уличка висока бяла стена. Погледна наляво. На тази страна уличката беше отворена и след около 200 крачки се сливаше с друга улица. Явно, че спасението беше насам. Но тъкмо, когато Жан Вължан се канеше да свие наляво, за да стигне уличката, която се виждаше в далечината, той забеляза точно на пресечката някаква черна неподвижна статуя. Очевидно там стоеше на пост човек, който го чакаше и преграждаше пътя му. Жан Валжан се дръпна назад. Намираше се между предградието Сент-Антуан и винарските складове в тази част на Париж, която днес е коренно изменена от на строежи. Според едните са загрозили, според други – прообразили. Нивите, складовете и старите постройки са изчезнали. Днес на това място се простират съвсем нови улици, игрища, циркове, хиподруми, железопътни станции и дори един затвор – Емаза. Прогресът, както виждате, е неделим от изправителния си дом. Преди половин век изтъканият от предания «Простонароден език», който упорито нарича «Френски институт четирите нации едно», а «Опера Комик Федо» назоваваше мястото, където се намираше в този миг Жан вължан – «Малкия пикиус». Порт Сен-Жак, Порт Пари, Градската врата на сержантите, Пуршрон, Галиот, Селестен, Капюсен, Май, Бурб, Арбърдиокракови, Малка полша и Малкия Пикиус са все имена, останали от някогашния Париж и оцелели и в новия. Паметта на народа продължава да пази тези отломки от миналото. Малкия Пикиус, който впрочем, просъществува съвсем кратко време и беше само квартал в зачатък, Имаше монашески изглед на Испански град. Малко от улиците бяха павирани и населени. Освен двете или трите улици, които споменахме, всичко станало беше само зидове и пустош. Нито едно дютянче, нито една каруца. Само туктаме по прозорците някоя запалена свещ. След 10 часа пъле мрак, градини, манастири, складове, блата. Раздалечени една от друга, ниски къщи и дълги зидове, високи колкото къщите. Така изглеждаше този квартал през миналия век. Революцията доста го поръстърси. Републиканските постановления го срутиха от части, прокараха нови улици и площади. Отрупаха го със строителни складове. Преди 30 години, новите строежи почнаха да го изместват от картата на Париж. Днес той изобщо не фигурира на нея. Малкия пикюс. От който няма и следа в нито един днешен план на Париж, личи доста ясно в плана от 1727 година, публикуван в Париж от издателя Дьони Тиери, на улица Сен-Жак, точно срещу улица Платр, и в Лион от издателя Жан-Жирен на улица Мерсиер. Малкият Пикюс включваше двете улички във форма на Ви, за които споменахме, образувани от разклоненията на улица Шменверсент-Антуан. Лявото беше малката улица Пикюс а дясното – улица Полонсо. Двете разклонения на това ви вибяха съединени в двата си края с хоризонтална пречка. Тази пречка се наричаше улица Друанюр. Улица Полонсо свършваше до нея, а малката улица Пикио се пресичаше и се изкачваше към пазара Люноар. Ако някой идваше от към сена и стигнеше до края на улица Полонсо, наляво от него се простираше улица Друанюр която завиваше внезапно под правъгъл и той виждаше пред себе си стените на сградите по тази улица. А вдясно тя продължаваше до някъде без изход и се наричаше задънената уличка Жанро. Там именно се намираше Жан Вължан. Както казахме преди малко, щом забеляза черния силует, застанал на стража между улица Друаньор и малката улица Пикюс, той се отдръпна назад. Нямаше никакво съмнение. Призракът дебнеше именно него. Какво да стори, нямаше време да се върне назад. Безспорно движещите се Сенки, които беше различил малко преди това зад себе си, бяха Жавер и придружаващите го полицаи. Жавер навярно се намираше вече в началото на същата уличка, в чийто край беше стигнал Жан Вължан. Както изглежда, Жавер познаваше лабиринта от улички в този квартал и беше взел предпазни мерки, изпращайки един от хората си да заварди изхода. Тези предположения които изглеждаха съвсем правдоподобни, се завъртяха шеметно като шепа прашинки, подгонени от внезапна вихрушка, в измъчения мозък на Жан Вължан. Той разгледа внимателно сляпата уличка, в дъното и кратко, стена. Погледна и малката уличка Пиклюс. На нея охрана. Черният силует се открояваше върху белите павета, зелени от лунна светлина. Отидеше ли натам? Щеше да се натъкне на поставения на пост мъж. Върнеш ли се назад, щеше да се хвърли сам в ръцете на жавер. Жан Вължан имаше чувството, че е уловен в мрежа, чието брънки се затягаха бавно. Той погледна с отчаяние небето. Едно френският институт се помещава в сградата на някогашния колеж на четирите нации, основаното мазарини, в който са се обучавали италианци, елзасци, фламанци и русиони от югозападна Франция. Б. Пъра. Четвърти. Търсене на изход. За да може читателят да разбере следващите страници, той трябва да си представи точно уличката Друаньор и по специално ъгъла, който ставаше вляво, когато се излезеше от улица Полунсо и се влезеше в улица Друаньор. От дясната си страна улица Друаньор беше заградена почти изцяло с, с бедняшки къщичак до малката улица Пикюс, а отляво, само с едно здание са строги очертания, което се състоеше от няколко пристройки, които постепенно ставаха с един-два етажа по-високи от към малката улица Пикюс. Така че сградата, която се простираше по протежение на улицата, беше много висока от към малката улица Пикюс и доста ниска към улица Полонсо. На това място, ъгъла, за който вече споменахме, тя се снишаваше до такава степен, че се сливаше с зида. Този зид не завършваше под прав ъгъл, а образуваше дълбока в датина, Чието дваъгъла бяха скрити от погледите на наблюдатели, застанали на улица Полонсо или на улица Друаньор. След тази чупка стената се проточваше по улица Полонсо и стигаше до къщата номер 49 и по улица Друаньор, където беше по-къса до черната сграда, за която вече споменахме. Тук се образуваше още една вдатина между стената и островърхата стена на сградата. Тази стена имаше мрачен изглед. На нея имаше само един прозорец или по право два капака. Обковани с ламарина, които вечно бяха затворени. Описанието на това място е съвсем точно и сигурно ще събуди жив спомен в паметта на някогашните обитатели на този квартал. Чупката стената беше заета изцяло от някакво подобие на огромна разнебита на врата, скрепени на криво отвесни дъски, по широки в горната си част и по тесни долу, свързани с няколко дълги напречни железа. Встрани, друга врата с обикновени размери, която едва ли беше поставена преди повече от 50-ти на години. Над вдатината се подаваха клоните на Липа, а самата стена от към улица Полонсо беше обрасла с бръшлян. Тази мрачна сграда със са самотен и на изглед представляваше голямо изкушение за Жан Валжан пред надвисналата над него опасност. Той бързо и кратко обходи с поглед. Помисли си, че ако успее да проникне в нея, щеше може би да намери спасение. В началото това беше бегло хрумване, лъчна надежда. Средната част на стената на същата сграда от към улица Друаньор, под прозорците на всички етажи, имаше по едно малко уловно казанчева форма на фуния. Разклоненията на водосточните тръби, които излизаха от една главна тръба и стигаха до малките казанчета, рисуваха същинско дърво по стената. Те напомняха със стотиците си коленца оголените стари лозници, виещи се по фасадите на някогашните чифлици. Тази необичайна лузница с ламаринени и железни клони такси привлече вниманието на Жан Валжан. Той сложи козет на земята, подпряя на един край пътен камък и кратко поръча да мълчи. После изтича към мястото, където водосточните тръби се спускаха до улицата. Може би щеше да успее да се покатери по тях и да влезе в къщата. Но тръбата беше изгнила и отдавна не се използваше. Тя едва се държеше за зида. Независимо от това всички прозорци на това безмълвно здание, дори и таванските, бяха затворени с гъсти железни решетки. А и луната осветяваше цялата фасада, така че ако някой го наблюдаваше от дъното на улицата, щеше да го види, щом се опиташе да се покатери. Пък и къде щеше да сложи козет? Как щеше да изнесе до върха на триетажната сграда? Той се отказа от намерението си да се покатери по водосточните тръби и пропълзе крестената за да се зърне на улица Полонсо. Когато изтича до вдлъбнатината стената, където беше оставил детето, си даде сметка, че точно на това място беше защитен от погледите на преследвачите. Както вече споменахме, това ъгълче не можеше да се види, където и да застанеше наблюдателят. Освен това, то тънеше в дълбока сянка. А имаше и две врати. Може би щеше да му се отдаде да ги издани. Обвитата с стена, над която се подаваше липата, Очевидно заграждаше градина, и той все някак щеше да успее да се скрие в нея, макар че дърветата бяха още голи и щеше да прекара останалата част от нощта. Минутите течеха. Трябваше да побърза. Той опипа малката врата и тутък си разбра. Че тя беше закувана както отвън, така и отвътре. Приближи се до голямата с малко повече надежда. Тя беше съвсем разнебитена и като че ли по-наустойчива, именно поради големите си размери. Дъските бяха изгнили. Железните пояси, само три, бяха покрити с ръжда. Тази разядена от черви и преграда не изглеждаше непроодолима. Когато обаче я разгледа внимателно, той видя, че това изобщо не беше никаква врата. Нямаше нито панти, нито дръжки, нито ключалка, нито процеп по средата. Напречните железа бяха заковани от единия до другия край и никъде не личеше да са споявани. През цепнатините между дъските той зърна грубо замазана каменна зидария. Тя стоеше още до преди 10 години. Жан Вължан беше принуден да установи покрусен, че това подобие на врата беше чисто и просто дървена облицовка на сградата зад нея. Той можеше лесно да изкърти някоя дъска, но щеше да се натъкне на стена. Ви, начинание, което щеше да бъде неосъществимо при газово осветление. В този миг Жан-Вължан чу на известно разстояние от себе си глух. Отмерен тропот. Той се усмели да погледне и зад ъгъла на улицата. Седем-осем войници, строени в звод, завиваха по улица Полонсо, видя блесналите им щикове. Те се приближаваха, напредваха бавно и предпазливо. Начело различи високата фигура на жавер. Групата се спираше често. Явно беше, че претърсват всички гълчата край стените и всички входове. Жан Вължан предположи напълно основателно, че това беше нощен патрул, който Жавер беше срещнал и беше взел със себе си. Между войниците бяха и двамата му помощници. Както се движеха бавно и спираха често, щеше да им трябва поне четвърт час, за да дойда до мястото, където се намираше Жан Вължан. Ужасен миг. Само няколко минути го деляха от бездната, която за трети път щеше да се разине пред него. При това този път го застрашаваше не само Каторга, той щеше да загуби завинаги козет. С други думи, чакаше го живот, равнозначен на гроб. Оставаше му само един изход. Жан Вължан се отличаваше с една особеност. Той като че ли имаше под ръка две турби. В едната съхраняваше благочестиви помисли на светец, а в другата – опасни способности на Каторжник. Посягаше към едната или другата според случая. Между другите си средства за самозащита, благодарение на честите си бягства от Толонската катурга, той се бе усъвършенствувал, както може би читателят си спомня. В невероятното изкуство да се изкачва по ъгъла на каква да е стена, използвайки най-малките грапавини на камъните, без тълба, без куки, само с мускулите си, облягайки се на тила, раменете, хълбоците и коленете, чак до шестия етаж, ако се наложеше. Станали на това изкуство дължи злокобната си слава ъгълът в двора на консьержи в Париж, по който се покатери преди 20-ти на години и избягал съденият на смърт Бетмо, Жан Вължан измери с поглед стената, над която стърчеше липата. Тя беше висока, около 18 стъпки. Агълът между нея и високата островърха стена беше запълнен до известна височина съзидария във форма на триъгълна призма. Предназначена по всяка вероятност да предпази това много удобно местенца от нежеланите спирки на двуногите, наречени минувачи. Подобно предпазно запълване на ъглите доста често се прилага в Париж. Зидарията беше висока около 5 стъпки. Над нея оставаше да се изминат само още 14 стъпки, за да се стигне до края на стената. Самата стена завършваше с гладки камъни, без корнис. Единствената трудност беше козет. Тя не умееше да се изкачва по стена. Да изостави? Презум дори не му минаваше подобна мисъл. Да я вземе на гръб, беше немислимо. Той трябваше да разполага всичките си сили, за да може да проведе успешно такова начинание. Най-малкият товар можеше да измести центъра на равновесието и да го събори долу. Трябваше му въже, а той нямаше. Откъде да намери въже посред нощ на улица Полонсо. Не ще и съмнение, че ако в този миг Жан Вължан имаше цяло царство, той би го дал за едно въже. Когато човек изпадне в смъртна опасност, съзнанието, му като че ли винаги блясва мълния, която в едни случаи го заслепява, в други го прояснява. Отчаяният взор на Жан Вължан се спря на стълба за фенера в задънената уличка жанро. В онази епоха светилният газ не беше още въведен в уличното светление на Париж. Щом се мръкнеше, запалваха туктаме фенери които се изкачваха и сваляха с помощта на въжета. Въжетата пресичаха на места улицата и влизаха в жлеба на стълбовете. Макарата, на която се навиваше въжето, беше прикрепена неподвижно в малко желязно долапче под фенера и човекът, натоварен спаленето на фенерите, държеше ключа у себе си. А самото въже беше пъхнато до известна височина в металическа тръба. В напрежението на тази борба на живот и смърт Жан Валжан пресече тичешкому улицата, навлезе в заданение и кратко край. Изкърти капака надо лапчето с ножа си и кратко миг след това се върна отново при козет. Имаше вече въже. Наложили се да се преборят със съдбата, тези мрачни изобретатели на спасителни средства никак не се помайват. Обяснихме, че тази нощ фенерите не бяха запалени. И фенерат за дънената уличка жанро не горъже, така че можеше да се мине до съм него, без да се забележи, че не е вече на мястото си. Обаче късният час, безлюдното място, Мракът, огрижеността на Жан Вължан, необяснимото му държане, неспокойната му суетня всяха в края на крайщата тревога в сърцето на козът. Всяко друго дете на нейно място отдавна би заплакало високо. Тя само дръпна Жан Вължан за полата на редингота. Все по-ясно се чуваха стъпките на нощния патрул, който се приближаваше. «Татко», каза тихичко детето, «страх ме е». «Кой идва оттам?» «Шъта!» Отвърна нещастникът. Тенардиерица, козът се разтрепера. Той добави, мълчи. Остави всичко на мене. Ако извикаш или заплачеш, тенардиерица ще те чуе. Дошла е да те вземе обратно. След това, без да бърза, но и без да губи нито миг в безцелно емаяне, с отмерени, чевръсти и сигурни движения, още по-изумителни, защото всеки миг можеха да нахълтат жавери и патрулат, той развърза връзката си. Омота е около тълцето на козет, подмишниците, за да наужули детето, върза я за единия край на въжето на възъл, известен между моряците под името «Лястовичи възъл, захапа другия край със зъби. Събу обувките и чорапите си, преметна ги през стената, покатери се върху описаната по-горе защитна зидария и почна да се изкачва по чупката между стената и фасадата на зданието така спокойно и уверено, както ако имаше стъпала под петите и под лактите си. Едва беше изтекла половин минута и той коленичи върху стената. Козет го наблюдаваше с без да промълви нито дума. Поръката на Жан Вължан да мълчи и името на тенардиерица я бяха сякаш цепенили. Внезапно тя чу глас на Жан-Вължан, който и кратко викаше сподавено. Облегни се на стената. Тя се подчини. Не говори и не се страхувай. Козет почувства, че се откъсва от земята. Преди да успее да се упомни, и тя се озова върху стената. Жан Вължана прегърна, я на гърба си, улови двете и кратко ръчички в лявата си ръка, легна по корем и запълзе по стената до другата чупка. Както беше отгатнал, там имаше сграда, чието съвсем леко наклонен покрив почваше от горния край на голямата врата и се спущаше доста ниско до земята, като се опираше в долния си край до липата. Щастливо обстоятелство, защото стената от вътрешната страна беше много по-висока, отколкото от външната. Дълбоко под него земята тъмнеше. Точно когато стигна пълзешком до наведения покрив, силна врява възвести пристигането на патрула. Чу се гръмкият глас на Жавър. Претърсете сляпата уличка. Улица Друамюр е завардена, малката улица Пикиус също. Аз отговарям, ако не е тук, войниците се втурнаха в задънената уличка Жанро. Жан Вължан се плъзна по покрива, придържайки козет. Стигна до липата и скочи на земята. Било поради оплаха, било поради присъствие на духа, но козет не издаде нито звук. Ръчичките и кратко бяха леко отръскани. Шести. Загадка. Жан Валжан беше попаднал в обширна и доста странна градина. Печална градина, създадена сякаш за да бъде съзрцавана само зиме или нощем. Продълговата, с оградена стройни тополи-алея в дъното, с високи гъстаци по аглите и широка открита площ средата. Където погледът различаваше голямо осъмотено дърво и няколко разкривени настръхнали като храсти овощни дървета, лехи са зеленчуци. Бостан сблеснали под лунната светлина стъклени похлупъци и изоставена водосточна яма. Тук таме каменни пейки, покрити сякаш с черен мъх. Алеите бяха съвършено прави, оградени с ниски тъмни храсти. Те бяха до половина обрасли в трева а останалата им част беше покрита със зелена плесен. Жан Вължан беше скочил в подножието на сградата, по чието покрив се беше спуснал. Край него имаше купчина на сечки, а зад тях, до самия зид, някаква каменна статуя, чието очукано лице представляваше безформена маска, белеща се смътно в тъмнината. Самата постройка изглеждаше съвсем порутена. Виждаха се две разнебитени стаи. Едната от които беше цялата, затрупана с всевъзможни предмети и като че ли служеше за навес. Голямото здание на улица Друенюр, което завиваше по малката улица Пикюс, разгръщаше към градината двете си фасади под прав ъгъл. От вътрешната страна то изглеждаше още по-мрачно, отколкото от към улицата. Всички прозорци имаха решетки. Никаква светлинка не блещукаше в тях. Прозорчетата на горните етажи бяха скрити под дълбоки стрехи като в затворите. Едното крило хвърляше сянката си върху другото и върху част от градината, покривайки ги сякаш с огромен траурен плащ. Не се виждаше друга обитаема сграда. Дъното на градината се губеше в мъгла и сянка. Погледът долавяше все пак смътно взаимно пресичащи се стени, може би други засети площи и ниските покриви на къщите по улица Полонсо. Едва ли бихте могли да си представите нещо подиво и по-пусто от тази градина? В нея не се виждаше жива душа и това беше обяснимо поради напредналия час. Но тя едва ли предрасполагаше за разходка даже денем. Първата грижа на Жан Вължан беше да намери обувките си и да се обуе, а после да се прислони с детето под навеса. Когато някой бяга, винаги му се струва, че не е достатъчно укрит. Не забравила тенардиерица? козец споделяше неговия инстинктивен стремеж да се скрие далеч от всеки поглед. Тя трепереше и се притискаше до него. Чуваха се шумните гласове на войниците от патрула, които претърсваха сляпата уличка и околностите и кратко, ударите на прикладите по камъните, подвикванията на жавер към полицаите, които беше оставил на пост, проклятията, смесени с полугласно смутолевени думи. След четвърт час бурният грохот като че отмина. Жан Вължан беше затил дъх. Той беше притиснал нежно устата на козът с ръка. Самотната градина, в която се намираше, беше обаче толкова безмътежна, че цялата тази врява, така грамогласна и така непосредствено близка, съвсем не наруши спокойствието и кратко. Като че стените и кратко бяха изидани от заглушаващите камъни, за които се говори в свещеното писание. Внезапно посред настаналата дълбока тишина долетяха нови звуци. Неземни. Божествени, неизразимо нежни звуци, толкова пленителни, колкото другите бяха страшни. В мрака се възнасяше химн. Светла молитва и хармония разкасаха тъмното и зловещо мълчание на нощта. Женски гласове, в които звучеше детствена чистота и детско простодушие, неземни гласове, които продължават да дечът известно време в ушите на новородените и почват да галят слуха на умиращите. Пенето долиташе от мрачната сграда, възвисяваща се над градината. Като че ли точно в момента, когато замираше в далечината кресъкът на демоните, в мрака изплуваше хорът на ангелите. Козет и Жан Вължан коленичиха. Те не знаеха какво можеше да бъде това, не знаеха къде се намират, но съзнаваха и двамата, и детето, и мъжът, невръсното сираче и разкаялият се грешник, че трябва да паднат на колене. Най-странното беше, че въпреки тези гласове сградата продължаваше да изглежда пуста като че духове огласяха с пеенето си на обитаемо жилище. Заслушан в гласовете, Жан Вължан престана да мисли за каквото и да било. Над него не беше вече черна нощ, а ведросиньо не бе. Струваше му се, че душата му разперва широко криле. Крилете, които всеки от нас чувства в себе си, пеенето затихна. То може би беше продължило дълго време. Жан Вължан не би могъл да определи. Часовете. Прекарани в екстаз, отлитат винаги като едно едничко мигновение. Всичко потъна отново в тишина. Никакъв шум на улицата, никакъв шум в градината. И заплашителните, и насърчителните звуци замлъкнаха. Само вятърът поклащаше сухите треви върху стената и тешушнеха тихо и скръбно. Седми, загадката продължава. Задуха студен нощен ветрец, трябва да беше един или два часа след полунощ. Козет, горкичката, не проромваше нито дума, понеже, както седеше на земята, бе опряла главичката си до него, Жан Вължан помисли, че спи. Наведе се и я погледна. Детето беше разтворило широко очи и тяхното замислено изражение го развълнува силно. То продължаваше да трепери. Спи ли ти се? Попита я той. Много ми е студено, отвърна козет. Още ли е тук? Запита тя след малко. Кой? Сепна се Жан Вължан. Госпожа Тенардие. Жан Вължан беше забравил вече средството, до което беше прибегнал, за да застави детето да мълчи. Ах, вярно! Отиде си, каза той. Не се боя от нищо. Детето въздъхна, като че ли от гърдите му се смъкна голямо бреме. Земята беше влажна, навесът зееше от всички страни. Вятърът с всяка измината минута ставаше по-силен. Мъжът свали редингота си и зави в него козът. по ли ти е сега? Да, татко. Добре тогава. Почакай ме малко. Аз и сега ще дойда. Той излезе от порутената сграда и тръгна по край голямото здание, търсейки по-добре защитен подслон. Имаше много врати, но всички бяха заключени. Всички прозорци в партера бяха затворени с решетки. Когато отмина чупката на зданието, забеляза пред себе си сводести прозорци, в които блещукаше светлина. Повдигна се на пръсти и погледна през един от тях. Видя доста обширна зала с водови стълбове, послана широки плочи. В нея се прокрадваше слаба светлинка, оградена от огромни сенки. Светлината идваше от мъждукащо в единия ъгъл кандило. Залата беше пуста и в нея цареше пълно мълчание. Но след като се вгледа продължително, стори му се, че различи върху пода някаква купчина, покрита със саван, някакво тяло с човешки очертания. Беше проснато по корем, с лице към камъка, с разперени на кръст ръце, неподвижно като мъртвец. Нещо подобно на змия се влачеше край тялото, сякаш този зловещ призрак имаше въже на шията си. Цялата зала тънеше в полумрак като всяко едва осветено обширно помещение и този мрак навяваше още по-голям ужас. Жан Вължан често разказваше в последствие, че макар и да бил виждал много страшни гледки в живота си, никога не бил изпитал повледеняващ ужас, както когато зърнал тази загадъчна фигура, изпълняваща кой знае какъв тайнствен нощен обред в пустата зала. Страшно било да си помисли, че може би мъртвец, но още по-страшна била мисълта. Че това е, може би, жив човек. Той се реши да долепи чело до стъклото и да почака да види дали фигурата ще се раздвижи. Но макар и да стоя доста дълго, както му се стори, проснатото тяло не се помръдна. Изведнъж го обзе такъв ужас, че той побягна. Затича се към Навеса, без да посмее да погледне назад. Струваше му се, че ако обърне глава, ще види фигурата, която размахва ръце и се запътва с широки крачки към него. Стигна задъхан до Навеса. Коленете му се огъваха. Под се стичаше по гърба му. Къде се намираше? Кой би могъл да си представи подобна гробница в сърцето на Париж? Каква беше тази странна къща, тази сграда, изпълнена с нощни мистерии, която зовеше с ангелски глас душите в мрака, а когато се приближаха, им предлагаше внезапно такова ужасно видение, която обещаваше да им отвори сияйните двери на небето, а им сочеше страшно разиналата се врата на гроба? И при това реално съществуваща сграда, обитаем дом със собствен номер на улицата. Бълнуваше ли, той почувствува нужда да докосне каменния зид, за да повярва. Студът, тревогата, безпокойствието, вълненията от предната вечер го хвърлиха в мъчителна треска, мислите му се блъскаха бурно. Приближи се до козет. Тя спеше. Осми. Загадката се заплита. Детето беше подпряло главичка на един камък и беше заспало. Жан Вължан седна до него и го загледа. Докато го съзърцаваше, душата му се изпълваше постепенно с умиротворение и умът му се избистреше. Стана му ясно какво ще бъде за напред съществуването му. Докато козът е край него, той ще има нужда само от това, което ще бъде нужно ней, ще се страхува само от това, което ще заплашва нея. Ето че не усещаше дори студ, макар че бе свалил редингута си, защото бе завил козът с него. Докато стоеше така... Дълбоко унесен в мислите си, нов на обикновен шум дразнеше от известно време слуха му. Като че някой дрънкаше се звънче. Шумът идваше от градината. Той го чуваше ясно, макар и слабо. Приличаше на тихо, заглушено звънтене на хлопатарки напръснати из пасбищата нощен стада. Жан Вължан се обърна, привлечен от шума. Той се вгледа и забеляза един силует в градината. Някакво човешко същество, което приличаше на мъж. Вървеше сред стъклените похлупъци на Бостана, изправяше се, навеждаше се, спираше се, извършвайки равномерни движения. То като че ли влачеше или простираше нещо по земята? Изглеждаше, че понакуцва. Трепет пробягна по тялото на Жан-Вължан. Нескончаемият трепет на злочесниците. Всичко им се струва враждебно и съмнително. Те се страхуват от деня, защото неговата светлина спомага да ги открият, страхуват се и от нощта, защото нейната тъмнина спомага да ги издебнат. Миг преди това той се плашеше от самотността на градината, сега трепереше, защото в нея имаше някой. Премина от въображаемия ужас към действителния. Помисли си, че може би Жавер и агентите не са си отишли, че са оставили някой от своите хора на пост в уличката и че този човек щеше сега да го открие в градината. Да се развика и да го издаде. Той взе безшумно на ръце заспалата козет и отнесе зад куп захвърлени стари мебели в най-отдалечения ъгъл на навеса. Козет дори не помръдна, после почна оттам да наблюдава движенията на човека в бостана. Най-странното беше, че дрънченето на звънчето придружаваше всеки жест на този човек. Когато той се приближеше, извънтенето се приближаваше, когато се отдалечеше и то се отдалечаваше. Направеше ли някакво внезапно движение, то биваше придружено от ускорено тремуло. Спреше ли се неподвижно, и шумът секваше, по всичко личеше, че звънчето беше закачено на него. Но какво можеше да означава това? Що за човек беше този, с провесена хлопатарка като овен или вол, докато тия въпроси се въртяха в главата му, той попипа ръцете на козет. Те бяха ледени, ах, Боже! Възкликна Жан Вължан и я повика тихичко, козет, тя не отвори очи, той я разтърси енергично, тя не се събуди, а ами, ако е умряла, мина му внезапно празуми, той си справи, разтреперан от глава до пети. Най-страшни мисли прекосиха шеметно мозъка му. В някои мигове злокобните предположения обсаждат съзнанието ни като пълчища зли духове и нахълтват, събаряйки всички прегради, който им изпречва разумът. Особено когато се отнася до любими същества, нашето въображение изнамира какви ли на ужаси. Жан Вължан си спомни, че спането под открито небе в студена нощ може да причини смърт. Козет лежеше бледа в краката му, без да помръдне. Той долепи ухо до гърдите и кратко. Тя дишаше. Но диханието и кратко изглеждаше слабо и като че ли всеки миг щеше да секне. Как да я затопли? Как да събуди? Всяка друга мисъл изчезна от съзнанието му. Обезумел от тревога, той изкочи от порутената сграда. Трябваше на всяка цена, преди да е минал още четвърт час, да настани козет в легло край Буеногън. Девети. Човекът с хлопат Той се запъти право към мъжа, който се мяркаше из градината, като извади от джоба на жилетката си свитите на Руло пари. Мъжът с хлопатарката бе навел глава и не го беше забелязал още. С няколко разкрача Жан Вължан стигна до него и му извика. 100 франка. Мъжът се стресна и вдигна очи. Ще спечелите 100 франка, ако ме подслоните тази нощ. Поде Жан Вължан. Лунната светлина огряваше ярко оплашеното му лице. Гледай ти. Вие сте, господин Мъдлен. Възклик на мъжът. Това име, произнесено в късния нощен час, сред това съвсем непознато място от непознатия човек, Накара Жан Вължан да отстъпи назад. Той очакваше всичко друго, но не и това. Мъжът, който му каза тези думи, беше прегърбен, кот старец, облечен, кажи речи, като селянин. На кожената превръзка около дясното му коляно висеше доста голям звънец. Лицето му се губеше в сянка. Междувременно непознатият свали шапката си и се провикна с разтреперан глас. Ах, Боже мой! Как сте попаднали тук? Чичо мадлен. Откъде влязохте, прави Боже? Да не би да сте паднали от небето? Хич няма да се очудя. Откъде друга да можете да паднете, ако не от небето, оле, и как изглеждате само? Без връзка, без шапка, без горна дреха. Знаете ли, че бихте оплашили всеки, който не ви познава? Господи Боже! От кога и светците почнаха да штреклеят? Но как се вмъкнахте тука, думите му се лееха една след друга. Старецът говореше със селска словохотливост, в която нямаше нищо безпокоително. Тонът му изразяваше само смесица от удивление и наивно простодушие. Но кой сте вие и каква е тази сграда? Попита Жан Вължан. А, и таз добра. Самото и липсваше. Извика старецът, ами че аз съм същият, когато вие наредихте тук. И думата същият, в който вие ме настанихте. Възможно ли е да не ме познаете, нямам представа кой сте, отвърна Жан Вължан. Откъде ме познавате вие, та нали вие ми спасихте живота? Каза мъжът. В този момент той се обърна. Снъп Лунни Лачи профила му и Жан Вължан разпозна стария фошлёван. А, вие ли сте били? Едва сега ви познах. Възкликна той. Оставаше и да не ме познаете. Забеляза старецът Супрек. Какво правите тук? Запита Жан Вължан. Нали виждате, покривам пъпешите. И наистина, когато Жан Вължан го бе заговорил, старият фошлёван държеше края на рогоската, която растилаше върху пъпешите. От около един час, откакто беше градината, той беше проснал вече няколко рогоски. Това именно занимание го караше да прави странните движения, които Жан Вължан бе наблюдавал от навеса, старецът добави, помислив си, небето се е изцеплило. Ще падне слона. Дали да наметна ямурлука на папешите, но майче и вие трябва да си метнете вашия, добави той, като погледна Жан Вължан и се засме гръмко. Кажете, как попаднахте тука? Щом разбра, че мъжът го познава, макар и само под името Мадлен, Жан Вължан стана много предпазлив. Той го отрупа с въпроси. Двамата, изглежда, смениха ролите си като по чудо. Сега ният гост задаваше въпроси. А защо носите това звънче на коляното си? Звънчето ли? Отвърна старецът. Той е, за да бягат от мене. Как така да бягат от вас? Старият фушльован намигна много значително. Ами че така. В тази къща има само жени. Все девици. Изглежда, че не бива да ме срещат. Извънчето ги предупреждава. Щом се приближа, те си отиват. Но каква е всъщност тази къща? Ама че въпрос, да вие знаете това по-добре от мене. Напротив, не зная. Но нали вие ме настанихте тук, градинар? Приемете, че не зная абсолютно нищо и ми обяснете. Така да бъде. Това е манастират Малкия Пикюс. Жан Вължан постепенно си припомни. Случаят или по право провидението го беше довело точно в този манастир в квартала Сент-Антуан, където старият Фошлёван останал сакът след падането си под колата. Беше прият по негова препоръка преди две години. Жан Валжан повтори само за себе си. Манастирът Малкия Пикиус. Но чакай да се върнем на приказката си, поде Фошлёван. Как, дявол взел го, се вмъкнахте тук, Чичо Мадлен? Колкото и да сте безпогрешен, все пак сте мъж, а тук не се допускат никакви мъже. Ами вас как са допуснали? Аз съм единственият. Работата е там, че и аз трябва да остана тук. Ах, божичко! Възкликна на Жан Вължан се приближи до стареца и му каза сериозно. Дядо Фошлёван, аз ви спасих живота. Знам, нали аз пръв ви припомних за това, отвърна Фошлёван. Добре тогава. Днес ви се отдава случай да сторите за мене същото, което аз направих някога за вас. Фошлёван улови старите си, набръчкани и треперещи ръце, силните ръце на Жан Вължан и цели няколко минути не можа да проговори от вълнение. най сет не възкликна. За мене би било Божа благодат, ако мога поне малко да ви се отблагодаря. Аз да ви спася живота. Господин кмете, разполагайте се стария фошлёван. Радостното изумление просто прообрази стареца. Лицето му грейна. Кажете, какво трябва да направя? Ще ви обясня. Имате ли стая? Имам една усамутена барачка, зад развалините на стария манастир, в едно затънтено ъгълче, което никой не може да види. В нея има три стаички. Барачката действително беше толкова добре затолена зад развалините на манастира и така добре скрита от хорските погледи, че самият Жан Вължан не я беше забелязал. Много добре, промълви Жан Вължан. А сега искам от вас две неща. Кажете, господин кмете, първо, да не казвате никому това, което знаете за мене. Второ, и вие да не се опитвате да научите нищо повече. Ваша воля. Знам, че не можете да сторите нищо безчестно и че винаги сте били Божи човек. А освен това, нали вие ме настанихте тук? Останалото си е ваша работа. Аз съм на ваше разположение. Отлично. А сега е лата с мене. Трябва да вземем детето. И дете ли има? Очуди се фошлёван, но той не каза нито дума повече и последва Жан Вължан, както кучето тръгва след господаря си. Не беше минал и половин час и козет, поразовяла отново край бойния огън, спеше в леглото на стария градинар. Жан Вължан си беше сложил връзката и редингота. Прибраха и шапката, която той бе хвърлил през стената. Докато Жан Вължан се обличаше, дядов Ошлюван развърза на коленника със вънчето и то красеше сега стената, закачено на един гвозде и до голям кош. Двамата мъже се грееха, облакътени на масата, на която дядо Ошлюван беше сложил парче сирене, сухар, бутилка вино и две чаши. Старецът сложи ръка на коляното на Жан Вължан и му каза, «Бива ли така, Чичо Мадлен?» «Как не можахте да ме познаете и с първом?» Да спасите човека, а после да го забравите. Не е хубаво тъй. А хората ви помнят. Какъв неблагодарник. Екс. Един неправилен ход на Жавер. Събитията, които ние наблюдавахме, така да се каже, зад колисите, се развиха всъщност по най-обикновен начин. Когато през нощта на същия ден, в който Жавер го арестува край смъртното легло на Фантин, Жан Вължан избяга от градския затвор в Полицията предположи, че каторжникът по всяка вероятност е отишъл в Париж. Париж е водовъртеж, в който всичко потъва. В това средище на света всички следи се губят, като че пропадат в дън море. Човешката тълпа скрива по-добре и от най-гъстата гора. Това е добре известно на всички бегълци. Те отиват в Париж, за да изчезнат в него. Понякога подобно изчезване е направо спасяване. Това е известно и на полицията и тя търси именно в Париж бегалците, които и кратко са си сплъзнали другаде. Тук тя потърси и бившия кмет Немон Извикаха и Жавер в Париж, за да ръководи диренето. Той действително допринесе много за повторното улавяне на Жан Валжан. Господин Шабуе, секретар на префектурата при граф Англес, оцени усърдието и съобразителността, проявени от Жавер в този случай. Впрочем, същият господин Шабуе и преди беше покровителствувал Жавер. Сега той извика инспектора от Емонтрой Сурмер в помощ на парижката полиция. Тук Жавер оказа най-разнообразни услуги, и то, принудени сме да признаем това, с чест, макар че тази дума изглежда науместна, когато се отнася до подобен род дейност. Жавер престана да мисли за Жан Вължан. За кучета от неговата порода, които ходят ежедневно на лов, Днешният дивеч заличава от паметта им вчерашния, но ето че през декември 1823 г. му попадна някакъв вестник, макар че той никога не четеше вестници. Беше пожелал като верен монархист да узнае подробностите около триумфалното влизане на главнокомандуващия войските принц в Байона. Тък му, когато довършваше интересуващата го статия, едно име, напечатано в долната част на страницата, името на Жан вължан привлече вниманието му. Вестникът съобщаваше за смъртта на Жан Вължан и този факт се потвърждаваше така категорично, че Жавер не се усъмни нито за миг в него. Той само каза, от този затвор не можеш избяга вече. После захвърли вестника и не помисли вече за каторжника Жан Вължан. Малко след това се случи префектурата на департамента Сена и Оаза да препрати на парижката префектура докладна бележка за отвличането при особени обстоятелства, така гласеше съобщението на едно от. Емунфермейската община Някакво 7-8 годишно момиченце, поверено от майка си на един ханджия в този край, било откраднато от непознат мъж. Момиченцето се наричало Козет и било дъщеря на някаква уличница Фантин, която била умряла в болница, но не се знаело точно нито къде, нито кога. Това съобщение попадна под погледа на Жавер и то го задачи. Името Фантин му беше добре познато. Той си спомни какъв сняг го бе напушил когато Жан Вължан му бе поискал три дни свобода, за да отида да вземе детето на тази твар. Спомни си също, че бяха задържали повторно Жан Вължан точно когато се канел да се качи на Пощенската кола за Емонфермей. Известни указания бяха даже навели на времето жаверна мисълта, че Жан Вължан не за пръв път пътува с тази кола и че предната вечер е бил някъде в околностите на същото сълце, защото самото сълце никой не го беше виждал. Какво беше търсил в Емонфермей? Не можаха да разберат. Сега Жавер се досещаше. Дъщерята на Фантин беше там и Жан Вължан сигурно беше отишъл да вземе. А ето, че същото дете е било откраднато наскоро от някакъв непознат. Кой можеше да бъде той? Дали не бе Жан Вължан? Но нали Жан Вължан е умрял? Без да каже никому нито дума, той се качи в пощенската двуколка, която тръгва от страноприемницата... Оловно блюдо в сляпата уличка планшет и отпътува за емонфермей. Очакваше там да се изясни всичко, а още повече се обърка. В първите дни тенардия се бяха разбъбрили, в бесени от случилото се. Изчезването на чучулигата дигна шум в сълцето. Пуснаха се тутакси няколко версии и в края на краищата историята се сведе до отвличане на дете. Оттам и съобщението на полицията. Щом обаче стихна първото му раздразнение, Тенардия много бързо се образи, воден от изключително верния си усет, че никога не е особено полезно да се привлича вниманието на господин кралския прокурор. Защото като непосредствен резултат от оплакванията му по повод от на козет бдителната зеница на правосъдието ще се насочи към него самия, Тенардие, и към всевъзможните му тъмни сделки. Има ли нещо по-страшно забухал от запалена свещ? Освен това, какво обяснение можеше да даде за 1500 франка? които беше получил, той промени рязко държането си, запуши устата на жена си и започна да се преструва на очуден, когато му споменяха за отвлеченото дете. Какво било? Нищо не разбирал. Вярно, може би се бил оплакал, че му отнемат толкова бързо скъпото момиченце. Той се бил привързал към него и за това искал да го задържи поне 2 три дни. Но дядото бил дошъл да се го вземе, както си му е редът. Тенардия беше измислил дядото, защото звучеше по-благовидно. Тази именна история бе поднесена на Жавер при пристигането му в Амонфермей. Мнимият дядо разпръсна напълно призрака на Жан Вължан. Жавер все пак се опита да смути с няколко въпроса, пуснати като сонди, разказа на Тенардие. Що за човек бил дядото и как се казвал? Тенардия отговори, без никак да се обърка. Богат земевладелец. Лично видях паспорта му. Мисля, че се казваше Гиом Ламбер. Ламбер е съвсем прилично име, заслужаващо доверие. Жавер се върна в Париж. Жан Вължан действително умрял, а аз съм формен глупак, каза си той. Беше почнал да забравя тази случка, когато през месец март 1824 г. Че да се говори за някакъв чудак, който живеел в енорията на църквата Сенмедър. Милосърдния просък. Казваха, че бил рентиер, чието име никой не знаел точно. Живеел с едно 8-годишно момиченце, което не знаело нищо друго за себе си, освен че е дошло от емонфермей. Емонфермей. Все това име. Жавер на остри ухо. Един стар просяк, таен агент Бишклисър, комуто тази личност редовно давала милостиня, добави и други подробности. Рентиерът бил страшно саможив човек. Излизал само вечер от жилището си, не разговарял с никого освен понякога, много рядко, с бедните и не се сближавал с никого. Носел отвратителен извехтял Редингот, който обаче струвал милиони, понеже целият бил общит с хилядарки. Тези подробности решително събудиха любопитството на Жавер. За да види съвсем отблизо този приказан рентиер, без да го подплаши, той взе един ден назаем заем дрипите на стария агент и застана на мястото. Където той се сгушваше всяка вечер, мърморейки под нос си молитви, за да дебне по свободно сред набожните си братвежи.